Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми. Робърт Дохърти, зона 51, легендата от Сломоновия храм до мъглите на Авалун, те са били навсякъде. А сега са единствената ни надежда родени на планета в спиралното рамо на нашата галактика. След една кървава революция те се превърнали в богоубийци, човеци. Въстанали срещу тиранията на ирианците, които ги отглеждали, за да ги пратят в нескончаема галактическа война. Но сега Дончедах и Глокмай летят към планетата Земя, където ирианците са изградили своя база на остров, наречен Атлантида. За мъжа и жената, изгубили всичко народната си планета, това е пътят на истината. Предстои им да кръстосват епохи и страни, от египетските парамиди във времето на фараоните през улиците на Древния Рим до земята на крал Артур. Двамата удължават живота си благодарение на ирлианската технология, за да могат да охраняват две чудни реликви – Граала и Ескалибур, защото някой ден дремещото зло може отново да се надигне. И те ще чакат този миг, за да помогнат на човечеството да оцелее. Първи – Г, С, Хр, Камлан, Англия Кралят умираше, а с него и надеждата за една нова епоха. Това беше ясно за неколцината оцелели рицари около окървавеното тяло в центъра на тресавището, където се бяха изправили срещу армията на Мордред. Имаха достатъчно боен опит от последните години, за да разпознаят смъртоносната рана. Освен това си даваха сметка, че никой друг... Освен Артур, не е способен да изведе Англия от мрачната епоха, която тегнеше на тази злочеста страна, откакто се помнеха. Мимолетната надежда за мир и просперитет сякаш изтичаше в тресавището заедно с кръвта на краля. Парси Вал бе прегърнал краля през раменете и се оглеждаше като обезумял. Най-верният от тези рицари, които се бяха събирали около кръглата маса, обвързан с клетва и меч, сега изпитваше пълна безпомощност, къде е Мерлин, провикна се той. Ако някой наистина можеше да спаси краля, това бе Мелин, но от магиосника днес нямаше и следа. Всъщност тък му заради Мелин и светия Граал, който според мълвата беше у него, се бяха срещнали днес двете армии. Битката бе започнала още призори и бе продължила с нарастващо ужесточение през целия мрачен ден. Разразилата се по късно буря бе приглушила виковете и писъците на ранените и умиращите. Малко след началото на сражението тресавището бе покрито с гъста мъгла, но средниците на Артур все още чуваха от време на време блъсък на метал в метал, което означаваше, че боят не е приключил. За сега бяха в безопасност, макар че никой не знаеше какъв ще бъде изходът от сражението. Бяха издърпали краля веднага след раняването му и го бяха пренесли през тресавището до този малък и сравнително сух хълм. Тръстиките и плътната мъгла за сега ги скриваха напълно от останалите участници. Според оскъдните вести тяхната армия бе на път да изгуби битката, макар че Галаен бе успял да нанесе тежък удар на Мордред. Една ловитъв на наметало фигура се появи от към мъглата. Спри, вещице, провикна се парсивал и вдигна предупредително меча. Жената замля неподвижно като дърветата зад нея. Отметна назад черната си качулка и разкри бледо лице, изпито и уморено. Косата й беше черна, късо подстригана, с сивкави кичури. Тя разпери ръце като знак, че идва с мир, но Парсивал не свали меча, оставете ме да му помогна, рече жената, Моргана, Парсивал произнесе името й, сякаш беше проклятие, никой тук не ти вярва. Къде е сър Гауен? Озърна се тя, Мордред го посече, когато се опита да спаси краля. Моргана отстъпи назад, сякаш думите я бяха блъснали в гърдите, къде падна. Парсивал кимна в посоката, от която прииждаше Шумотевицата, там някъде. Сред останалите, мнозина погинаха днес заради теб и Мерлин. Не осъзнаваш какво говориш. Тросна се моргана и пристъпи към краля. Остани на мястото си. Вещице, той ще умре, ако не ме оставите да му помогна. Парсивал сведе поглед. Артур бе отворил очи и едва забележи му кимна. Парсивал се почини и се отдръпна настрани. Моргана коленичи до краля, ръцете й се плъзнаха по ризницата до мястото, където бе разкъсана от удара. Тя чевръсто откъсна парче от металото си и го затъкна в отвора. Груп, но поне за момента е фиксен метод да спре кръвта. Защо ми помагаш? Прошепна едва чуто, Артур, защото искам да живееш, поне докато твоите рицари те отнесат на Аваон. Там ще предадеш меча на наблюдателя, който те очаква, и ще възстановиш равновесието. Артур едва едва поклати глава, не мога да го направя, ако откажеш, ще те оставя да издъхнеш и сама ще отнеса меча. Ти дойде тук, за да върнеш мира, но не успя. Предай сега меча на наблюдателите и те ще довършат започнатото, коя си ти, попита Артур, служеше и на двете въждуващи страни, предаде ме, сетне предаде и мордред. На кого всъщност служиш? На човеците. Артур помълча няколко секунди, сякаш преосмисляше чутото. Ти си наблюдател, нещо повече от наблюдател, отвърна Моргана, предай меча на наблюдателя от Авалон. Лицето на Артур Третна, коя си ти, повтори той със слаб глас. Моргана не отговори и очите на краля се склопиха. Тя напаха още едно парче плат в отвора на ризницата, надигна се и погледна към Персивал, отнесете го в Авалон, но на острова има призраци, възрази стреснато рицарят, отнесете го, повтори Моргана, там е едничката му надежда. И вашата, също, тя се отправи в посоката, където може би лежеше Гауен, къде отиваш, попита Парсивал, да се увея, че Мордред е обречен. Веднага, щом Моргана се изгуби от поглед, Парсивал издаде нареждане да вдигна трънения крал. След това се наведе и пое положение на гърдите му меч. Екскалибур – причината за започването на тази война преди няколко години. Въпреки, че бе за участие и в тази битка, острието му не беше наштърбено а гладко и неточено. Дръжката не се отличаваше с богата окраса, каквато имаха повечето мечове в тези времена, но въпреки това оръжието даваше усещане за власт и сила. Парсивал загърна мечев на металото си, даде сигнал и процесията се отправи на север, към легендарния остров Авалон. У Моргана се бореха чувството за дълг и любовта. Ако Парсивал бе казал истината, а нямаше причини да подлага думите му на съмнение, той бе най-честният и най-благородният от всички рицари на кръглата маса, тогава нямаше смисъл да бърза да намери Гаоен. Алла очите й се стрелкаха насамната там измъглата с надежда да зърнат познатата ризница. От мъгливата пелена изплува неясна фигура. Беше рицар, стиснал за бралото си с ръце, от процепа шуртеше кръв. Той истина болезнено, скоро щеше да се превърне в храна на лешоядите. Малко по нататък Моргана прескочи още не колци на тежко ранени войни, двама от тях вече бяха съблечени уцеляците, които мародерстваха на воля в мъглата. Но по нататък труповете станаха повече. Бяха на по местата, където се бяха срещали двата вражески фронта. Някои бяха издъхнали в прегръдките на своите врагове. Моргана спря и си поедъх. Беше почувствала някаква промяна, тя завъртя глава и се заслуша. Вече не се чуваше шумът от сражението. Битката бе приключила, макар че никой не можеше да назове името на победителя. Тя дочу приглушени гласове някъде от посоката, в която се движеше и забързана там. Подмина няколко шатри и се досети, че е навлязла в лагера на Мордред. Армията му бе заела позиции в западния край на тресавището, докато Артур се бе разположил на източния. А някъде в самия център където растителността бе най-гъста, леговището на Мерлин, Дирен и от двете армии заради Граала. Моргана забеля за няколко рицари с привързани на ръцете сини шарфове, знака на армията на Мордред. Затворени зад железните брони, противниците трудно се разпознаваха, ковачите работеха не за чест и слава, а за пари и доспехите на едните и на другите си приличаха. Ето защо рицарите на Мордред носеха сини шарфове, а войните на Артур – червени. Моргана видя двама с гербове своли на гърдите, това бяха водачи от личната охрана на Мордред. Тези двамата трябваше да ги държи под око. Рицарите бяха надвесени над нечие тяло. Върху гърдите на ранения бяха инкрустирани летящи дракони, с умение, каквото нито един майстор на доспехи в Англия все още не владееше. Мордред Моргана познаваше добре тази броня. В лагера никой не се опита да я спре. Тук тя бе своя. Рицарите се отместиха и я допуснаха съвсем близо до узурпатора. Отдръпнете се назад. Нареди им тя. Послушаха я, с изключение на двамата водачи, които не пожелаха да отстъпят и на крачка от онзи, когато бяха програмирани да охраняват. Тези двамата не действаха по своя воля, а бяха подчинени изцяло на съществото, което сега лежеше в краката им. Моргана коленичи до Мордред. Водачите оголиха мечове и се приготвиха да я посекат, ако я заподозрят, че прави нещо нередно. И Мордред, като Артур, имаше тежки рани. Тя вдигна на очника и надзърна в черните му очи, които святкаха от злоба. Мордред, Моргана, Кимна на той, къде е граалът. Очите му се извърнаха към шатрата, място, което тя познаваше добре, той ми принадлежи. Ти не знаеш за какво служи, зная. Отвърна Моргана. Знаеш само легендите и митовете, знам истината. Мордред смеръщи лице, откъде знаеш? Моргана не отговори, но без камъните. Продължи Мордред, без Ворим и Тумин. Граалът е безполезен, не съвсем, подметна тя. над какво ще, ще да търсиш тук? Мордред не отговори. Освен това, истинското ми име не е Моргана. Мордред се намръщи отново. Тя се наведе, докато устните й почти докоснаха лицето му, истинското ми име е Донхът. Родена съм на друг свят, много далече от тук. Тези, на които служиш, управляваха там също както управляват тук. Но ние, човеците, ги победихме. Дойдох тук, за да помогна на тези човеци да победят теб и твоите господари, тя впи поглед в него, Мордред, когато познават още като сянката на Аспасия. При тези думи тя извади кинжала, скрит пут на металото, и заби острието в шията на Мордред. раната бликна ясна кръв. Моргана се извърна, завъртя острието в полукръг и блокира удара на единия от водачите, докато с другата ръка тършуваше за нещо на шията на Мордред. Когато окървавените и пръсти го уловиха. Тя се изправи рязко, отблъсквайки нападението на единия водач, докато вторият полагаше на празни усилия да спре кръвта на издъхващия си господар. Моргана бе обучавана от майстори на бойните изкуства. Тя се приведе под меча на водача и заби острието на кинжал под нишницата му, там тялото му нямаше защита от броня. Кинжалът проникна надълбоко и тя завъртя дръжката. Водачът се строполи на земята. Моргана се наведе над Мордред, за да вземе малката метална фигурка К, която висеше на шията на поваления рицар, но вторият водач скочи на крака и нададе пронизителни викове за помощ. Измамените рицари дотичаха бързо. Тя осъзна, че няма никаква надежда да претърси тялото и да вземе огалицата. Не и след като Гао е не мъртъв. Ако я убият тук, всичко ще бъде обречено. По-добре да намери тялото на своя любим. Но първо да вземе Граала. Тя се шмугна покрай един от румавите рицари и влезе в шатрата на Мордред. Върху груба дъщена маса бе положен покрит с бяла кърпа предмет. Штом го вдигна, разбра, че е Граалът. Сграбчи го, разпори от срещната стена на шатрата с кинжала, тъкмо в момента, когато през хода нахлуха разярените рицари. Пъхна се през цепнатината и скоро се изгуби в мъглата. Светлината на залезващото слънце едва проникваше през гъстата мъгла, заствала тресавището. Моргана крачеше бавно, влачеки краищата на окаляното си на метало. В едната си ръка държаше покрития граал, а в другата – готовия за удар кинжал. Миришеше на разложение и смърт. Непрестанно се препъваше в окалени и окървавени трупове, но все още не бе открила гаоент. Имаше и много ранени, които протягаха към нея ръце, но тя знаеше, че не може да им помогне. Вместо това понякога проявяваше милосърдие, като ги довършваше с ножа. Участ, по-добра от тази, която ги очакваше в тресавището. Чу някакъв шум отляво и се обърна натам. Когато се приближи, забеля за три фигури в на метала, които си проправяха път през талната вода. Мерлин, извика моргана. Тримата замръзнаха и този, който ги водеше, се извърна към нея. Какво търсиш сред мъртъвците, Моргана? Ти си отговорен за смъртта им. Заяви тя и се приближи. Магиосникът имаше дълга бяла брада и лицето му безбърчено от тревога. Опитах се да стори онова, което, поде Мерлин, но Моргана вдигна ръка. В жеста й имаше такава скрита сила, че той замълча. Знаеш толкова малко, самозвани Магиоснико. Невежите не бива да вземат инициативата. На това Мерлин нямаше какво да отвърне, да си виждал Гауен, попита го тя. Мерлин посочи наляво, на около 50 на метра има няколко тела. Придворни на Артур и съратници на Мордред. Вероятно това е била срещата на двете вражески линии. Предполагам, че там ще откриеш и Гауен. Но къде е Артур и Мордред? Не ги намерихме сред труповете. Моргана отмести поглед от Мелин и изгледа двамата, които го придружаваха. На гърдите си носеха медалиони с изображение на пирамида с отворено око. Наблюдатели, които бяха нарушили клетвата си, само да наблюдават. От загриженост питаш, граалът и мечът. Отвърна Мелин и кимна към предмета под металото и, Къде са? Артур все още държи ецкалибур. Парсива ще го отнесе в Авалон, а граалът. Моргана вдигна покривалото на странния предмет. Беше златен съд с форма на пясъчен часовник, висок 40 см и в двата края широк 20 Той се стесняваше в средата, където в момента го държаше, широчината там бе 2-2-3 см. От хилядолетия този предмет бе обект на легенди и митове, разпространени сред хората по целия свят. На пръв поглед наистина приличаше на чаша, но двата му края бяха затворени. Повърхността му излъчваше златисто сияние. Наблюдателите, които придружаваха Мерлин, паднаха на колене и склониха глави възнак на благоговение пред свещената реликва. Боях се, че Мордред го е отнел. Въздъхна Мерлин, с нощи ни нападнаха водачи и го взеха, за малко да го загубим, рече органа. Тя плъзна ръка по една от плоските златни основи. Кожата и настръхна, в основата се появи отвор с широчина 15 см. Мерлин пристъпи напред, но останалите не помръднаха от местата си. Боях се да го направя. Изрече той, а и не знаех дали ще се получи, защото не знаеш как се прави. Отвърна моргана и показа вдвъгнатина с диаметър около 4 см под отвора. Във всеки от тези отвори се поставя по един камък. И после, попита Мерлин. И после той изпълнява онова, за което е предназначен. Дарява вечен живот, а тези камъни, къде са, далеч от тук, тя отмести ръка и отворът изчезна, някога бяха у мен. Преди много време и на много далечно място, за миг тя се онеса в спомени, но бързо се върна към действителността, не можеш да вземеш камъните. А игралът е опасен, също както и мечът, но навярно вече и сам го знаеш, поне за сега те са на твоите способности и на другите човеци. От теб се иска да ги прибереш и да ги скриеш на сигурно място, това са могъщи, поде Мерлин, но тя го спря. Огледай се, това ще се случи с теб, ако се поколебаш и се намесваш в неща, с които не можеш да се справиш. Тя впи очи в неговите, ти наруши клетвата на наблюдателите. Клетвата, която бе дадена по време на първата сбирка на Авалон и която се предава през поколенията, Моргана снижи глас. За да може само той да я чува, зная много повече от теб и другите наблюдатели. Била съм no. на унази сбирка. Аз написах клетвата, това е невъзможно, възрази Мерлин, било е преди хиляди, преди повече от 10 хиляди години. Уточни спокойно Моргана, Живея на тази планета от много време. Стояла съм под сянката на големия купол в Атлантида. Видях разрушаването и по време на Великата гражданска война между аирлиянските богове. Дойдох в Англия, за да организирам бунтовните жреци, които станаха първите наблюдатели. Бя свидетел на издигането на първия камък на Стоунхенч. Сражавам се с тези създания, а ирианците и с техните слуги, откакто съм на тази планета. Виждала съм неща, които не можеш да си представиш. И през цялото това време до мен беше Гауен. Слушай сега какво ще ти кажа, Мелин наблюдателя. От тук нататък ще правиш каквото ти наредя. Ще вземеш Граала и Екскалибур, ще отидеш на покрива на света и ще ги скриеш там, така че някой ден човеците да се изкателят там и да ги вземат, но само когато настъпи подходящият момент. Когато сме готови да се изправим срещу омнези, които управляват чрез сенките, и кога ще бъде това, попита Мелин. Моргана въздъхна, след много време, за жалост. Отвъд представите ти на просто смъртен. Тя пъхна ръка под на металото си, извади верига, на която висяха два предмета. Единият беше метална фигурка, изобразяваща две молитвено сключени ръце. Вторият бе медалем като тези, които носеха Мерлин и останалите, но за разлика от тях бе от злато. Познаваш ли го, чел съм за него? Прошепна магиосникът, който все още обмисляше чутото. Това е символът на водача на нашия орден. Писано е, че е изчезнал много отдавна, но не е. Отвърна Моргана, аз изчезнах с него, не разбирам. Прошепна отново Мерлин, за това ще правиш каквото ти наредя. Аз основах ордена на наблюдателите много, много отдавна и все още го управлявам. Аз притежавам символа, защо не задържиш граала, попита Мерлин, защото и за мен е прекалено голямо изкушение. Мерлин сведе глава и потъна в мълчание. достатъчно е да се огледаш, продължи Моргана, за да видиш какво става когато се месиш в работи, които не разбираш. Артур не е този, за когато го мислиш. Нито Мордред, те не са човеци, Артур, поде Мерлин, но младна, когато много не ми неща от последните десетина на години изведнъж намериха отговор. Още не е време, рече Моргана, ти се провали и заради тет загинаха мнозина. Сега ти се пада отговорността да поправиш туреното, ще правя каквото ми кажеш, покори се Мерлин. Моргана му протегна граала, вземи го. Сетна иди до Авалон и вземи Екскалибур. Ще го намериш при един наблюдател, който живее там, казва Се Блин, пъхна ръка под наметалото и извади пергаментов свитък, върху който бе изрисувана карта. Ето къде трябва да идеш, и тя му посочи с пръст. Мерлин се опитваше да се ориентира върху картата. Моргана му помогна, като посочи един остров в горния ляв ъгъл. Това е Англия. После плъзна пръст надолу и надясно, никой досега не е стигал толкова далеч, възрази Мерлин, аз съм стигала и подалеч. И ти ще го направиш. Това е благородна мисия, достойна за магиосника на Артур. Тя сга на пергамента и могла тикна в ръцете. Сетна се извърна лязко и отново се отправи към центъра на поле сражението. Тук труповете бяха скупчени по три един върху друг, а песъчливата почва отдолу бе пропита с кръв. Из въздуха се носеше тежка задушлива миризма. Моргана заобикаляше внимателно убитите, като надзърташе в лицата им, и друг път бе виждала подобни картини на масово изтребление. Откри Галайн точно там, където очакваше в самия център на най-ужасната битка. Тялото му плуваше в една плитка локва. Моргана го сграбчи за ръцете и с огромни усилия го изтегли в страни от останалите трупове. Тялото му бе покрито с десетки рани. Очите му бяха безжизнени, невиждащо вренчени в небето. Най-тежкият удар бе попаднал върху гърдите му, разсичайки тялото му отпред хоризонтално точно над градната кост. Тя повдигна горната част на бронята и извика от мъка, когато откри, че острието бе минало и през неговата кългарлица. Двете молитвен изключени ръце бяха пресечени. Огърлицата бе унищожена, да свърши по такъв начин, след толкова дълъг и героичен живот. Във вълнящото тресавище сред полуразложени трупове, във война, която нямаше да реши нищо, предизвикана от глупък, който нищо не разбираше. Тя не можеше да повярва. Не можеше да го приеме. Моргана вдигна глава към мрачното небе, сякаш би могла да зърне звездите, скрити за тъмната пелена на облаците. От гърлото й се изтръгна протежен вопълна болка, като наранено животно. Втори, 426 г. Пр. Хра, поземния календар, спирално рамо, кентавър, галактика, млечния път. Това бе четвъртата планета около звездата, разположена там, където бе най-подходящо да възникне разумен живот. Бе избрана тъкмо по тази причина. Някога повърхността й бе яркозелена, пулсираща от живот, но сега по голямата част от сушата бе изгорена от оръжия. Четирите континента бяха превърнати в безжизнени пустини, светущите някога градове, фруини. А там, където на времето се издигаше островът с храма на боговете, сега се плискаше само черна вода, пълна с останки и трупове. Войната, или по-точно бунтът, вече привършваше. Битката се водеше само на едно място, огромна площ, оградена с 6-метрови дебели стени, дълга на 2 км и широка 800 метра, разположена сред равна долина. Вътре върху грамадна на метална шейна лежеше илианският кораб Майка. Металният кораб бе дълъг километър и половина и широк 400 метра. Външната му обшивка също бе от черен метал, но сега бе надупчена и прогорена от оръжията, с които го обстрелваха. Зад стените бе отрупано огромно множество. Стотици хиляди човеци, едва шепа уцелели от многомилиардната армия. Водеха ги няколко екипа от богообици, въоръжени са единствените оръжия, които можеха да унищожават завинаги аилианските врагове. Донхът се намираше не... точно зад предната линия от богоубийци, когато те започнаха да пробиват с насочени взривове отвори в стената на бункера. Тя не беше богоубиец, а учен, но знаеше, че трябва да е за първите. Налагаше се да действат умело, за да отнемат инициативата от притиснатия противник. Първият, който се промуши през взривния отвор, бе убит на място от златист лъч, същата съдба с полетия и втория. Третият пъхна дулото на оръжието си в отвора и пусна няколко откуса на сляпо. Богоубийците действаха в екипи от по двама души. Единият бе въоръжен с автоматично оръжие, а вторият с меч. Странна, но необходима комбинация, за да могат да се справят с ирлианците. Донхът се приближи към стената. Името й означаваше, че е най-голямата дъщеря на Дон един от първите водачи на възстанието. Той бе разпънат на екс-образен кръст от жреците, които служеха на своите чуждопланетни господари и на техните омразни водачи. Сега както жреците, така и водачите бяха изтребени. Намираха се предпоследното огнище на ирианската защита и с унищожаването му щяха да премахнат властта на пришелците. Следващият екип от богоубийци се промуши през отвора. Този път не ги посрещнаха с огън, изглежда стрелбата бе дала резултат. Донхът ги последва. Мъжът с пушката стреляше в движение, прескачайки тропове на избити пришелци. Изстрелите му бяха насочени към последния пришелец в помещението, който изстрелваше златни лъчи с някакво издължено копие. Странното същество изведнъж рухна на земята. Създанието бе по-високо от човеците, почти 3 метра на ръст. Имаше червеникава коса и уши, които се спускаха почти до раменете му. Очите бяха като на котка, но червени. Ръцете, с които стискаше копието, бяха с по шест дълги, бледи пръста. Кръв шуртеше от раните върху гърдите на пришелеца, но Донхът знаеше от опит, че разполагат само с няколко минути, преди създанието отново да отвори очи и раните му да изчезнат. Задачата на втория богоубиец бе да не допусне това да се случи. Той завъртя меча си с опит на ръка и отсече главата на чуждоземеца. Само този меч, откраднат от ирлианско оръжие, можеше да попречи на възкресяването на пришелеца. Върху острието бе нанесен слой, който прогаряше крайщата на раната и възпрепятстваше регенерирането на клетките. Донхът се огледа и забеляза други подобни отвори, през които нахлуваха нови екипи боголубици. Корабът Майка, крайната цел на тази атака, бе точно пред тях. Мъжът с пушката бе оцелен със златист от един ирлиянец, който се спотайваше между краката на шейната. Донхът се стрелна напред и изграбчи пушката. Опря приклада в рамото си, и стреля така, както я бяха учили. А елиянецът отсреща сестрополи с динещи рани в гърдите. Пришълците бяха притиснати в капан. Корабът майка не можеше да излети, тъй като човеците вече бяха взели под свой контрол главния страж, който контролираше изстрелването. Освен това бяха разрушили и хищните ногти, бойните кораби на аилианците. Всичко това бе станало с цената на огромни жертви и опустошеването на по-голямата част от планетната повърхност. Но дори тази цена бе за предпочитане пред робството. Донхът се надяваше, че когато всичко приключи, ще успеят да възстановят част от щетите. Тя притича до металния крак и се притисна към хладната му повърхност. Намираше се на десетина стъпки под дъното на грамадния кораб. Вторият богообиец я застигна и се забави, колкото да довърши пришелеца, когато бе простреляла. Беше едър як мъж с дълга черна коса, която се спускаше до раменете. Лицето му бе като издялано от скала, между дясното му око и брадичката се извиваше зловещ белек, Глаукмай. Представи се той, докато шареше с ръка по металната повърхност на крака, Донхът. Тя правеше същото. Скоро напипа една в ето тук. Тя сграбчи окачения на шията и медальон и го притисна в длъгнатината. Върху стената се появиха очертанията на врата, висока 3 метра и широка метър и половина, която се плъзна в страни. Отзад имаше шахта на асансьор, да изчакаме подкреплението, предложи Глокмай. Донхът поклати глава, не можем да чекаме. Пришелците ще взривят кораба. Ако избухне, ще унищожи целия континент. Трябва да узнаем истината, а и игра, Алът, сигурно е вътре. Тя влезе в шахтата. Гуалкма последва, без да се двоми. Вратата се затвори и те се понесоха нагоре. Бъди готов, предупреди го Донхът. Скоро Асансиурът спря. Гуалкма изруга, когато вратата се отвори неочаквано. Двамата подадоха предпазливо глави, намираха се в коридор, който завиваше да го видно след около 15 метра. Докато се придвижваха, Донхът не сваляше приклада на пушката от рамото си. Малко по нататък коридорът се изправи. Другият мукрес се глубеше в далечината, изглежда преминаваше през целия кораб. Не се забелязваше никакво движение. Други коридори пресичаха този на равни интервали. До скоро част от огромна армия, сега двамата се чувстваха изолирани. Донхът бръкна по тризата си и извади на вид на руло лист. Глаукмай проследи движението и, но отмести очи, когато тя го погледна. За своя изненада Донхът откри, че се изчервява. Тя нервно отметна коса, един от нас загина, за да се доберем до тази информация. Обясни, докато развиваше листа, мнозина от нас трябваше да загинат, отвърна Глаукмай и коленичи до нея. Най-много жертви бяха дали богоубийците, които винаги се намираха в предния фронт на атаката. Глаукмай бе един от малкото оцелели щастливци, двигателите вероятно са разположени отдолу, предположи тя, докато плъзгаше пръст по схемата, която бяха откраднали от един елиянски укрепен пост, а контролната зала е в предния край. И двамата знаеха, че елиянците вероятно са монтирали някакво саморазрушително устройство, което щеше да се задейства при приближаването на човеците, но тъй като ние отрязахме достъпа до контролната зала, продължи Буалкмай, задействането на взривното устройство може да стане саморъчно. Донхът се надигна, да вървим към залата. Те се затичаха напред, като спираха преди напречните коридори, за да проверят за засади. Донхът ги броеше, за да се ориентира. Тя спря внезапно при един от тях и посочи надясно, от тук. Напречният коридор бе съвсем къс и завършваше сляпо, но къде, започна Гуалкма или в същия миг, подат под краката им неочаквано тръгна надолу. За разлика от предишния асансьор, този се движеше с шеметна скорост. Шахтата, през която се спускаха, имаше черни, метални стени. Оплена на рамото на Гуалкма и Донхът усещаше топлината на неговото тяло. Една капка пот се откъсна от челото му и тупна на ръката й. Коленете им се огънаха, когато платформата рязко спря. Заобикалящите ги стени изчезнаха и те се озоваха в просторно помещение. Под тях бе извития търбув на кораба. Залата обхващаше цялата долна част на кораба Майка. По кръстената имаше дълга редица машини. Там, извика домхът и в същия миг, вдигна пушката. На около стотина метра от тяха илиянет стоеше на плота на една от машините, в средата на която заеше тесен отвор. Донхът пусна един откус, но се бе прицелила твърде ниско и куршумите отскочиха от металния пот. Съществото не им обърна никакво внимание, сякаш не ги забелязваше или не можеше да преустанови онова, което правеше. Донхът натисна с отново, но оръжието бе празно. В бързината бе забравила да вземе резервни амуниции от сразения богообиец. Без да се колебае, Гуалкмай се втурна към Ирлиянеца. Донхът го последва, захвърли непотребното оръжие и извади къс черен кинжал. За да стигнат до Ирлиянеца, трябваше да преминат по тясна метална стълбица. Гуалкмай пръв се изкачи и запрескача от плот на плот, Донхът го следваше отзад. Пришалецът вдигна глава и забелеза приближаващия се противник. Не беше облечен като аирианските войници. Носеше дълга бяла роба, син елек и многоцветно на метало, което на раменете бе закопчено с проблясващи скъпоценни камъни. На гърдите му лъщеше метална пластина, инкрустирана с още скъпоценни камъни. На главата си съществото имаше корона от три обрача. Донхът плашено възкликна, когато разпозна предмета в ръцете на аирианеца, това е граалът. Гуалкмай не се нуждаеше от други предупреждения. Всеки човек на планетата знаеше, че в този предмет е единствената им надежда. Устните на илиянеца се движеха, сякаш шепнеше някаква молитва. Той положи граала на плота, бръкна зад металния наградник и извади два сияещи камъка. Донхът и Гуалкмай вече бяха само на 20 на метра от него. И двамата видяха съвсем ясно, че в една от страните на Граала се отвори дупка и пришелецът постави вътре камък. След това завъртя Граала наопаки и направи същото от другата страна. Гуалкмай и с един скок последните няколко метра и вдигна високо меча. Аирлианецът вече държеше Граала над отвора. Още във въздуха Гуалкмай замахна с меча хоризонтално и острието отсече главата на аирлианеца. В същия миг Донхът се хвърли с протегнати ръце към Граала. Но дори в този финален миг на смърта тялото на се изпълни своя дълг. Пръстите му се разтвориха, Донхът закъсня с частица от секундата. Златният предмет полетя надолу и изчезна. Тя падна и едва не го последва. После надзърна в отвора, на около 5 метра по понадолу се виждаше пулсиращ поток от златиста енергия. Граалът падаше право към него. Последва ярко изригване и целият кораб се растърси в продължение на няколко секунди. После Граалът изчезна, кожата върху лицето на Донхът бе зачервена и покрита с мехури от изригването, при което бе разрушен Граалът. Намираше се в контролната зала на кораба Майка, помещението бе изпълнено с богоубийци и учени. Възторгът от победата над пришелците бе помрачен от новината за загубата на Граала и мнозина сега и хвърляха окоризнени погледи. Вината беше моя, обяви на висок глас Гуалкмай, за да го чуят всички. Не биваше да нанася при прибързан удар. И да се беше забавил, той пък щеше да хвърли граала. Възрази домът. Аз закъснях и никой не е виновен. Намеси се друг глас. Това беше възраст на жена с черна роба, пристегната с сребърен колан. Жената седеше в инвалидна количка, която току-що бяха вкарали в залата. Всички сведоха глави в знатно уважение. Името й бе Енан и бе Водач на човеците. Беше изгубила краката и ръцете си преди много години, след като айлианците я бяха разпънали на кръст и я бяха оставили на милостта на лешоядите. Бунтовниците се бяха добрали до нея още същата вечер и я бяха освободили, но не можеха да спасят обезкървените и крайници. Е на да всички в залата, успяхме да направим онова, за което дори не бяхме мечтали, заговори тя, победихме айлианците. Вече сме свободни, Кимна едва забележимо с глава към младата жена, която тикаше количката, да я откара в центъра на зелата, идвам право от щаба на учените. Успели се да проникнат в памета на главния страж. В стаята се възцари мълчание. Всички очакваха да узнаят истината. Домхът тръпнеше от страх и нетърпение. Никой не знаеше кога са се появили аирлианците на тяхната планета и как са я взели под свой контрол. Познанието бе изгубено в мъглявото минало на техния роден свят. Някои твърдяха, че илианците са били тук винаги, но домхът и останалите учени се съмняваха в това. Ограниченият им брой, малочисленият флот и други фактори показваха, че това са окупационни сили, макар че оставаше загадка защо илианците са предприели окупация. Енан затвори очи и главата й увисна, сякаш притисната от невидима тежест. Тя повдигна клепачи с огромно усилие. Ние не сме се родили на тази планета, както снятахме досега. И аирлианците не са завоеватели, които са ни превърнали в своя подчинена раса още в далечното минало. След тези думи се възцари пълна тишина, а са ни довели тук. Донхът се пресегна несъзнателно и хвана ръката на Гуалкмай. Беше потресена от чутото, никога не й бе хрумвало, че расата им може да се е появила на съвсем друга планета, винаги сме знаели, че притежаваме някои известни генетични сходства с ирианците, че дишаме един и същ въздух, ядем подобна храна и имаме външна прилика. Снятахме, че тъкмо по тази причина те са дошли на нашата планета. Но не е така, приличаме си, защото сме техни генетични роднини, всъщност ние сме създадени от тях. Първите човеци са се появили, след като аерлианците са променили собствените си гени, защо Прошек на някой в тълпата. Енан Кимна, това бе ключовият въпрос и отговорът никак не ни хареса. Аерлианците са били въвлечени в междузвездна война с друга раса, която официално наричали гъмжилото, а неофициално официално древния враг. Тази война е започнала много отдавна и е обхванала няколко галактики. Мащабите и надхвърлят всички граници на нашето въображение. Ние сме част от дълговременен план на аирлиянците. Били сме предназначени точно за това, в което в края на краищата се превърнахме – войници. Само, че трябвало да се сражаваме срещу гъмжилото, а не да се вдигнем на бунт срещу аирлиянците. Те са смятали в подходящия момент да ни дарят сграла, за да станем подобри войници. А до тогава сме щели да си останем смъртни, с ограничена продължителност на живота. Научили ни да ги почитаме като богове и ни развъждали като домашен добитък, Енан се засня мрачно, само че всички тук знаем, че не се е получило така, както са го планирали. Ние се оказахме кост или форех за техните намерения. Но и това не е всичко, добави Енан след кратка пауза. Един от учените, които я придружаваха, се приближи към пулта за управление на кораба Майка. Изглежда знаеше какво да прави и домът предположи, че е влизал в директен контакт с главния страж и оттам е почерпил нужната информация. Но как точно е станало това, не можеше да си представи. Бяха пленили главния страж само преди два дена при атака на добре защитена подземна илианска станция, при която дадоха огромни жертви. Веднага след това всички богоубийци и отряда на Донхът тръгнаха да штурмуват кораба Майка. Всъщност Донхът се радваше, че не е участвала в екипа, който трябваше да се свърже с мозъка на главния страж. Мъжът прокара дуан по контролното табло, върху което светеха шестоъгълни фигури, маркирани са ирианските рунически знаци. Светината в помещението огъсна и върху предната стена се появи звездна карта. Една звезда блещукаше в червено. Това сме ние, обясни жената. Според главния страж, ние не сме единствената планета, заселена от илианците. По същото време, когато са се появили в нашия регион, те са посетили още 12 планетни системи. Не знаем колко от тях са били заселени с човеци като нас. Донхът имаше известна представа за размерите на аирлиянската империя, но се оказа, че далеч не е наясно какви са действителните и мащаби. Ние спечелихме войната. Продължи Енан, но изгубихме много. Още не се знае дали ще успеем да възстановим планетата. Не искам да ви лъжа. Първоначалните данни не са обещаващи. Разполагаме с достъп до главния страж и информацията, която се съдържа в него. Може би там ще открием знания, които да ни помогнат. Но не бива да разчитаме на това. Пък и, не смятам, че трябва да изоставим нашите роднини от другите светове, тя кимна към екрана. Защото съдбата им може да е дори по-лоша от нашата. Пръстите на Донхът стиснаха тези на Гуелкмей. Ето защо предлагам да възстановим този кораб до напълно функционално състояние. Ще донесем докруби новата сфера, която пленихме преди година. Тя ще ни осигури необходимата енергия. Ще подберем отряд от богоубици и учени, които ще преминат специална подготовка. Тъй като унищожихме хищните ногти, ще конструираме наши кораби, които да летят от кораба Майка до световете, към които ще се отправим, за да ги очистим от Айлианското нашествие. Четири години по покъсно, дългоочеквания ден дойде. Спасяването на планетата не бе протекло успешно. След края на революцията площа на обработваемата земя се бе разраснала до предели, които би трябвало да позволят изхранването на населението. Населението обаче страдаше от глад и болести, не достигаха припаси дори за хората на кораба. Положението бързо се влушаваше – бяха построени 15 по малки кораба, конструирани така, че да бъдат пренасени през космоса. Разположиха ги в огромните хангари на кораба Майка. Имаше и други промени – въоръжени пазачи кръстосваха празното пространство пред възстановената стена на бункера. Достъп вътре имаха само малцина на избраници, между които бяха Донхът и Гуалкмай. Само година след края на революцията двамата се бяха събрали и скоро вече се радваха на резултата от близкото си съжителство – Маничкия им син, който обаче трябваше да остане отвън. Раздялата бе тежка. Грижите за сина им пое сестрата на Гуалкмай, след като една вечер се сбогуваха. И тримата си даваха сметка, че може би се виждат за последен път. Ето, че дойде и денят на титането. Преди самия старт войниците разшириха охранявания периметр, тъй като се бе струпала огромна тълпа. Едни настояваха да се сбогуват с близките си, други – да бъде спрям полетът. Донхът и Гуалкмай вече бяха настанени в помещенията, където щяха да живеят по време на полета заедно с останалите, 10 години, замислено произнесе Донхът. Гуалкмай знаеше за какво говори. Според най-оптимистичните прогнози на учените още толкова време планетата можеше да изхранва населението, поне ще се 10 свободни години, спокойно уточни Гуалкмай. И двамата бяха положили огромни усилия да убедят Енан, че синът им трябва да пътува с тях, но водачката остана непреклонна. Там не е място за деца, повталяше тя, а и щеше да е трудно да го отглеждат в претъпканите помещения на кораба Майка. Тяхно бе решението да родят това дете в трудни времена, значи сега те трябваше да изберат, да летят, или да останат с него. Вратата на товарния хангар бавно се плъзна и ги отреза от околния свят. По лицето на Донхът се стичаха сълзи. Тя знаеше, че каквото и да се случи, никога вече няма да види своя син. Бяха обсъждали неведнъж онова, което им предстояше. Донхът не се съмняваше, че и също пона се тежко раздялата. Макар да криеше лицето си, тя знаеше, че очите му са насълзени. А и всички други на борда бяха оставили навън любими и близки. Сега бяха само един остров от мъка и страдание. В определения момент корабът се отдели напълно бешумно от шейната. Издигна се и скорост през замърсената атмосфера на планетата, докато най-сетне достигна космическия вакуум. Единственото, за което се молеха пътниците, бе да не бъдат засечени от гъмжилото и този страшен враг да не се появи в околопланетното пространство. Ето защо междузвездният двигател бе включен едва на втората година от полета. След страховите изблик на енергия, ярък като изригването на свръхнова, корабът се понесе със скорост, надхвърляща тази на светлината. Трети, 360 г. пр, хр, поземния календар. Спирално рамо, кентавър, галактика, млечния път. Учените бяха сгрешили само в едно. 60 години след като корабът напусна планетата на Донхът и Голалтмай, там все още имаше живот. Хората не бяха много, не водеха нормално съществувание, но все пак крачеха по повърхността на планетата. Бяха се пригодили, доколкото можеха към променящата се среда, след като машините, на които разчитаха, излязоха от строя една по една. Хранеха се с растения и животни, които техните предси не биха сметнали за храна, но такава бе човешката природа да се вкопчва в живота с всички възможни средства. За съжаление учените се оказаха прави по един друг въпрос. Включването на междузвездния двигател на кораба майка бе засечено от един разузнавателен кораб на гъмжилото, който се намираше на 20 светлинни години от системата. Разузнавателният кораб мигновено се насочи в тази посока като същевременно изпрати предупредителен сигнал до бойното ядро на гъмжилото. Измина известен период преди гъмжилото да определи от коя планета бе стартирал корабът Майка, но това бе търпелива раса, необременена с човешките представи за време. Междувременно на планетата бяха останали едва неколци на живи свидетели на изстрелването на кораба Майка. Техните потомци мислеха повече за това как да оцелеят, отколкото за космически кораби и пришелци. От 5 милиарда население само 20 милиона бяха доживели победния край на революцията. Сега бяха много по-малко и живееха струпани на последните места от планетната повърхност, където все още можеше да се намира храна и радиацията не бе толкова убийствена. Според данните в Главния страж, произходът на расата на гъмжилото бил неизвестен дори на ирианците. Някои учени смятали, че тези същества са изкуствено създадени като оръжия, за което говореше и способността им да унищожават всичко живо. Дори да беше вярно, нямаше съмнение, че расата, която ги бе създала, бе изчезнала отдавна, може би унищожена от собственото си страшно биологическо оръжие. Изглежда и други космически раси се бяха изпречвали на пътя на гъмжилото и ги бе полетяла същата участ. Само ирлианците до сега се бяха съпротивлявали успешно. Всяко насекомо в гъмжилото представляваше сивкава сфера с диаметър около метър и 30 и множество очи, разположени върху цялото тяло. От издотини по различни места на сферата се подаваха между 1 и дванадесет израстъка, повечето от които бяха разположени непосредствено до очите. При зрелите индивиди тези пипала достигаха 2 метра. Насекомите бяха надарени с огромен мозък. Всяко от пипалата можеше да се откачва от сферата и да продължава да съществува в родиментърно състояние. Пипалата умееха да проникват в телата на противниците, да стигат до мозъчните центрове и да поемат контрола над съзнанието им. По такъв начин те събираха безценна информация, а след това напускаха тялото, връщаха се при сферата и се прикачваха отново към нея, прехвърляйки информацията в мозъка. Ако някой израстък се изгубеше, на негово място израстваше друг. Някои учени изказваха предположението, че насекомите от гъмжилото притежават известни телепатични способности, с които общуват помежду си от близко разстояние. Със сигурност нито едно друго същество до сега не бе успяло да влезе в контакт с заловен жив индивид от гъмжилото. Нито един пленник, попаднал при тези зловещи насекоми, не се бе завърнал жив, за да разкаже за преживяното. А тези, които бяха натрупали опит от сраженията с тях, предпочитаха да изтръбват врага, вместо да се подлагат на риска телата им да станат гостоприемници на пипалата. С гъмжилото не се преговаряше, войната започваше още при първия контакт и приключваше едва след пълното изтребване на едната или другата страна. До сега, обаче, с изключение на аилиянците, нито една друга раса не бе успяла да издържи на атаките на насекомите. Разузнавачът на Гъмжилото се приземи на планетата и разпръсна наоколо пипала. Скоро научи, че това наистина е планетата, от която бе излетел корабът Майка. За своя изненада обаче той не откри никакви следи от илианците, враг, с който насекомите воюваха от незапомнени времена и който бе построил кораба Майка. Бе прието решението, че по някаква причина аирлианците се избягали от тази планета и се изоставили недоразвитите и надарени с ограничена интелигентност създания. Расата, която в момента обитаваше планетата, не представляваше никаква заплаха за гъмжилото, по всичко изглеждаше, че тя ще отмра от само себе си след едно или две поколения. Нищо ново за разузнава, на гъмжилото присъствал на смъртта на много други раси. 60 години след старта на кораба майка-синът на Донхът и Глълкмай бе все още жив, макар и вече старец. Имаше смътни спомени за своите родители, а и историята за отпътуването на кораба отдавна се бе превърнала в забулена в мистериозност легенда. Единственото, което я подкрепяше, бяха останките от някога цветущия град. Хората, построили такъв подобен град, със сигурност можеха да конструират и кораб, който да се носи между звездите. Веднъж, след като неговият внук за пореден път изслуша тази история, зададе един въпрос, който не му даваше покой от много време – защо са го изоставили родителите му? Какво толкова има сред звездите, че да е поважно от семейството? По времето, когато бойното ядро на гъмжилото се появи в околностите на планетата, синът на Донхът и Гуалк Май вече бе прикован към инвалидна количка. И ядеше съвсем малко и тялото му бе измършавяло. Той знаеше, че краят му е близо. С появата си на ниска орбита ядрото можеше да се наблюдава с невъоръжено око от повърхността на планетата и старецът се зачуди дали не се е завърнал корабът майка. Ала бързо осъзна, че онова, което кръжи там, е далеч по-голямо от кораба. Всъщност, макар че човеците нямаше как да знаят, флотът на ядрото бе толкова многочислен, че бе предизвикал слънчево затъмнение, което обхващаше половината от повърхността на планетата. Докато семейството му се събираше около него, завладяно от внезапен страх, старецът изведнъж си спомни полузабравените разкази за древния враг. По своята същност бойното ядро бе малка самодостатъчна механична планета и космически кораб, гъмжилото нямаше свой роден свят. Съществуваха стотици бойни ядра, разпръснати из цялата галактика. Всяко от тях без дължина на 3000 и ширина 1600 км. А на височина достигаше 320 км. Масата му бе толкова голяма, че генерираше уловимо гравитационно поле, което достигаше чак до планетата под него. По време на войната са Ирианците бяха унищожени няколко десетки подобни ядра, всеки път за сметка на огромни загуби и унищожаването на цели планети от граничните райони на Ирианската империя. Разузнавателният кораб се издигна от скривалището си на повърхността и се съедини с ядрото, за да предаде своя пълен доклад. На планетата имаше разумни същества, но те скоро щяха да изчезнат и не представляваха сериозна заплаха. Всъщност човеците бяха единственото ценно нещо на тази планета. След като приключи с доклада, разузнавателният кораб бе пратен към мястото в космическото пространство, където бе задействан междузвезден двигател. Междувременно бойното ядро изстреля няколко по малки кораба, които заеха позиции около планетата. Всеки от тези, малки, кораби бе по голямата илианския кораб Майка. Това бяха огромни сфери, от които стърчаха различни видове оръжия. Корабите започнаха да се спускат плавно през атмосферата и на височина около 15 на километра вече се виждаха ясно от ужасеното население. В този момент корабите изстреляха свои умалени версии. Близо 2010 хиляди кораба се спуснаха върху повърхността на планетата като черен дъжд. Всички се приземиха едновременно, разтвориха врати и пуснаха навън гъмжило. Синът на Донхът и Гуалк е видя с очите си как един от корабите катна наблизо. Когато съгледа онова, което излезе от вътре, сърцето му спря да бие и той издъхна на място. Беше един от щастивците. Гъмжилото започна своята жътва и само след 6 часа на планетата не остана нито една жива душа. 800 г, пр, хра, слънчевата система, Донхът и Голгма и заедно с други 14 екипа, набрани да участват в първата мисия на планета, потънаха в дълбок сън малко след излитането на кораба. Бяха настанени в черните цилиндри, използвани от аирианците със същото предназначение, и нямаха никаква възможност да узнаят какво става както на техния роден свят, така и на кораба, чието екипаж бе подложен на естествени промени. Възрастните членове измираха, раждаха се деца, появи се уникално ново поколение, за което целият свят бе затворен зад стените на чуждопланетния кораб. Единствените планети, които бяха подходящи за заселване, бяха засетите от айрианците. Но там врагът се бе окупал здраво, както установяваха всеки път, когато ги наближаваха на почтително разстояние и пращаха разузнавателни капсули. За бодърстващия екипаж на планетата бяха изминали 80 години, но за спящите Донхът и Гуалкме това бе само миг. Най-сет не дойде денят да ги събудят. В контролната зала им съобщиха, че приближават система от девет планети и вече летят с обсвети скорост. Бяха изпращали 4 екипа на предишни планетни системи и при всеки от тези случаи, корабът Майка бе изчаквал няколко години, преди да включи своя звезден двигател. Докато стояха в контролната зала, всеки от двамата си мислеше, че техният едничък син може вече да се е превърнал в прах. Не знаеха каква е била неговата участ, но се надяваха, че по нея е изживел един дълъг и щастлив живот. Бяха научили, че Енан е умляла преди 30 години и сега други управляваха кораба. Изпитваха отчуждение към това ново поколение, което не бе участвало в революцията, дори не бе стъпвал някога на повърхността на планета. Изпитаха облегчение, когато най-сетне ги настаниха на един от корабите в хангарите на кораба майка и им съобщиха. Че наближават система от девет планети. Корабът, наречен Финбар, като техния син, бе натъкан с оръжия, експлозиви и машини, повечето от тях наследени от ирлианците. Имаше и солидни припаси от вода и храна. Приличаше на огромен диск с издатина в предната част, зад която се намираше контролната зала. На двете седалки се бяха настанили Донхът и Гуалкмай. Външната му обшивка бе сива. Веднага щом, Финбар, се отдели, корабът Майка смени курса си, напусна слънчевата система и се насочи към открития космос. Целта им бе третата планета, единствената в тази система, която бе подходяща за органичен живот. Чакаше ги доста дълъг път от мястото, където ги бяха оставили. Когато наближиха планетата, включиха защитните екрани, за да не бъдат засечени от айлиянски детектори. Не посмеха да извършат електронно сканиране на планетата от разстояние, тъй като се опасяваха, че така ще предупредят альянците за своето пристигане. Решиха само пасивно да сканират с оптични устройства на максимално увеличение. Откриха общо седем континента, ако трябваше да броят и огромните ледени маси на Южния полюс. Малко след това засякоха и главния илиански пост намираше се върху изкуствено построени концентрични острови в средата на един от океаните. Върху централния остров, заобиколен от 6 пояса суша и вода, се издигаше огромен златен палат същият като аилианския команден център на тяхната планета. Докато се приближаваха към третата планета, подминаха четвъртата. Тя имаше червеникава повърхност, без открити водни басейни и на нея също бе построен ирлиенски пост, оборудван с междузвезден предавател. Донхът се надигна и се зае с подготовката за кацането. Взе две раници и ги напълни с припаси, като не забрави да прибави и десетина от черните кинжали, които можеха смъртоносно да раняват илиенци, предаватели, слушалки и микрофон, за да се свързват от разстояние, и десетина експлозивни заряда с дистанционно задействане. След това отвори един метален съндък и извади отвътре златен скиптър, дълъг около 30 см и дебел 5. На единия му край имаше лъвска глава с рубинено червени очи, пъхна го във външния джоб на една от раниците. Донхът взе две сребърни веришки, закачи едната на шията си, а втората подаде на Гуалкмай. На нейната се поклащаше златна пирамидка, от която надзърташе око, а също и ка устройство с форма на молитвенно вдигнати ръце. На веригата на Гуалкма имаше самока. Ще ти стигне ли времето да актуализираш твоя тъпка преди кацане, попита го тя, или ще го направиш долу. Точка, Гуалкма е поглед на контролното табло, да го направим сега. Има време, докато влезем в орбита. За двете пилотски кресла имаше по един от черните айрлиански цилиндри. По размери да подобяваха спалните контейнери за сън, само че в единия край имаха пултове. Във всеки от цилиндрите лежеше по едно тяло – клонинги на Донхът и глаукмай. До задната стена имаше прозрачни контейнери с зеленикава течност, където в момента израстваха нови клонинги. На главите на телата в черните цилиндри бяха поставени метални шлемове, от които излизаха десетки жици, свързани с контролния пулт между тях. Очите на клонингите вътре бяха отворени, но не издаваха и намек за съзнателна дейност или разум. Донхът отвори капаците на двата цилиндъра и свали шлемовете. Тя изхузи веришката от врата му и нагласи фигурката върху две малки длабнатини за двете ръце от ясната страна на пулта. Свет на оранжев индикатор, устройството бе задействано. Донхът нагласи един от шлемовете на главата на Гулаукмай, след това натисна няколко последователни шестлъгълника на таблото. От вътрешната повърхност на шлема в мозъка на Гулаукмай проникнаха на носунди. Бяха толкова тънки, с да на едва няколко молекули, че не предизвикаха никакво усещане, нито пък оставиха след себе си някакви белези. Спомените и натрупаният опит на булък и бяха прехвърлени заброени мигове в негова така. Веднага след това на носондите се прибраха. Донхът свали металния шлем и го върна на главата на клонинга в цилиндъра. След това, Гуалкмай повтори същата процедура с домхът и така двете как бяха актуализирани до този момент. Веднага, щом се приземим, поде Донхът, но са по колеба, да, подкания Гуалкмай, ще намалим до минимум енергоконсумацията на кораба. Телата ще се съхранят, но поддържането на нашите спомени в главния пул ще изисква твърде голям разход на енергия. Беше обмислила този въпрос от известно време. Искаш да кажеш, че спомените ни ще се съхраняват само в нашите ка, да. А ако и двамата бъдем убити, машината разполагаше с аварийна система. Тя можеше да въведе спомените и личностите им във всеки от клонингите след определен период от време. Това бе гълният камък на аерианската технология. Те не само имаха в кръвта си вирус, който удължаваше живота им до огромни периоди от време и можеше да регенерират тъканите им, но имаха възможност да възстановяват личността си с помощта на камашината. машината Донхът обаче току-що му бе съобщила, че не могат да разчитат на този вариант, поне един от нас трябва да остане жив, заяви Гуалк Май. Донхът се върна на седалката до него, тук сигурно ще имат Граал, тя кимна към планетата под тях, най-вероятно. Бихме могли да направим онова, което не успяхме на нашата планета, продължи тя, най-вероятно някъде под повърхността ще е скрит и кораб Майка, това не влиза в задачата ни, припомни Гуалк Май. От нас се иска да разкрием ирианците, за да могат тези човеци да ги победят, без да преживяват страданията и загубите, през които преминахме ние, и все пак, подей Донхът, но млъкна. След като навлязоха в ниска орбита около планетата, те я обиколиха няколко пъти, изучавайки внимателно повърхността и вече не се съмняваха, че главната ирианска база е на островната група в океана между два континента. Концентричните кръгове от вода и суша затваряха в сърцевината си великолепен град. Върху висок хълм в самия център се издигаше златен палът, широк километр и половина в основата и висок близо километър. Пръстеновидните острови бяха настроени с множество селища. Къщите бяха от същия тип, като на тяхната планета, и на другите континенти кипеше живот. Технологичното ниво на местните обитатели бе ниско, на някои места те дори още не бяха открили колелото. Глаукмай бе особено загрижен заради техните допотопни оръжия, имаха само мечове, лъкове и стрели. Макар че като богоубиец бе изучил изкуството на боя с меч, Глаукмай предпочиташе стрелковите оръжия, ще мине много време. Преди да разработят оръжия, с които да могат да се бият срещу айрианците, отбеляза той, бихме могли да им помогнем да ускорят този процес. Буалкмай насочи кораба към голям остров на северо-исток от столицата на аирианците. Прелетяха на дюжния обляк и продължиха към вътрешността, докато стигнаха широка и затревена равнина. Небето беше прихлупено и посивяло. Дълбока река пролязваше в каньон равнината. Гуалкма е снижи кораба, чиято обшивка се бе зачервила от триенето в атмосферата. Описа няколко крага на дръвнината, търсики най-подходящото място. След като го откри, полетя на север към планината и застина над няколко огромни канари в нейното подножие. Тук включи режещия лъч и придаде на три от канарите правоъгълна форма. След това използва прехващащ лъч, с който повдигна трите камени правоъгълника и ги повлече след кораба. Върна се отново в равнината и положи камените блокове на около 50 метра от брега на реката. След това спусна кораба в реката, докато водите и покриха долната част на Финбар, а топлината, която се излъчваше от корпуса му, предизвика парни изригвания. Носът на кораба оприе в брега и двигателите му изреваха при натиска. Малко по малко Блокмай събождаше летателния съд в талния бряг, извивайки го надолу, докато накрая се виждаше само задната част. Той го разлюля напред и назад, разширявайки отвора в земята, а нагорещените стени изпичаха и втвърдяваха калните стени на кухината. Когато приключи, Гуалкмай изтегли кораба навън и го приземи на близката равнина. Няколко минути двамата не помръднаха от седелките. Бяха облечени в черни комбинезони с герба на революцията на гърдите. Ще започваме ли, попита Гуалкмай? Донхът кимна те се надигнаха бавно и се приближиха до стълбата към люка на покрива. Буалкмай се изкатери пръв и отвъртя люка. Въздухът напусна вътрешността в шумно съскане. Той вдигна глава и на лицето му паднаха няколко едри капки. Усети нетърпението на своята спътничка и изкачи последните няколко стъпала. Двамата се изправиха върху покрива на кораба. Дъждът се усилваше и се стичаше от косите им, за първи път, откато бяха напуснали своя свят, двамата дишаха на регенерирание от кораба, а истински въздух. ги заводя не описуем възторг. Донхът вдигна ръце и започна да танцува. Гуалкма я наблюдаваше с усмивка. Двамата изгубиха няколко безценни минути на радост, преди да се върнат към задълженията си. Гуалкмай се прибра в помещението и извади навън огромен вързок със специална мрежа, която распана върху вигателите в кърмовата част на кораба. Донхът се присъедини към него и двамата заедно покриха целия кораб с маскировъчната мрежа, с която се бяха сдобили от аирлиянците. След като приключиха, Донхът скочи от корпуса на кораба сред тревата. Свали си бутушите и пристъпи бавно с боси крака върху влажната почва. Гуалкмай се върна в кораба. С помощта на Финбар той повдигна отново каменните блокове и ги разположи над входа на пещерата, която бе изровил. Два от блоковете стърчаха нагоре, а третият бе положен върху тях като трегер. После вкара Финбар в пещерата, измъкна се навън и срина входа с експлозиви. Накрая с помощта на други айлиански инструменти издълба каменния блок на кораба и проряза в него врата, която можеше да се отвори само със специален медальон а зад нея имаше асансьор, слизаш до кораба. Привършил и с тази работа, Буалк отново се върна в кораба, взе раниците с останалото оборудване и излезе навън, като затвори и заключи вратата след себе си. Едната раница даде на домхат, а втората метна на Рамо и двамата поеха през равнината. Намираха се на земята и мисията им току-що бе започнала. Четвърти, 500 г. Пр. Хра, земята, осем пъти домхът и Гуалкмай бяха регенерирали телата си с помощта на своите к и черните цилиндри, откакто бяха пристигнали на земята. Те обиколиха от край до край острова, на който се бяха приземили, от южния бряг до северния, където странни хора с сини лица се сражаваха помежду си. Дори предприеха пътешествие до съседния остров с една малка лодка. Няколко от животите си прекараха сред местните човеци. За да изучат езика и обичаите им, откриха, че всяко десетилетие ги посещават пратеници от Атлантида и събират данък под формата на метали и деца, традиция, която познаваха от собствената си планета. Така и не можеха да разберат дали илианците го правят, защото наистина се нуждаят от тези две суровини или само за да утвърдят господството си на колонията. Хората извън Атлантида бяха като пуснат на свобода добитък. Те не знаеха почти нищо за аирлиянците, освен скъдните сведения от легендите и песните. Воюваха помежду си, племе срещу племе, което вероятно бе изгодно на пришълците. Историята на планетата на Донхът и Гуалкмай безходна. Донхът си даваше сметка, че местните жители ще трябва да изминат дълъг път, преди да се вдигнат на борба срещу нашествениците. След като събраха всички тези сведения и натрупаха опит, Донхът и Гуалтмай се качиха на преминаващ на търговски кораб, един от малкото, които дръзваха да навлязат в открити води. Екипажът произхождаше от континента на изток от острова, на който се бяха приземили, се едри русолеви мъже, въоръжени с секири и мечове и горди, както с бойните си способности, така и с уменията да управляват своя кораб дори в най-бурни води. Езикът им бе различен от този на местните, но както и всички останали езици бе произлязал от Айрлианския. Буалк спечели уважението им, след като предизвика водача и показа равни на неговите умения. Донхът знаеше, че нейният партньор се бе постарал да прикрие истинските си способности и че всъщност би могъл всек от да го победи. Съвсем естествено, след като и двамата бяха обучавани от специалисти с хилядолете на опит. Отправиха се на път в студен и дъждовен ден. Моряците, които много по-късно щяха се нарекат викинги, разпънаха платна и извърнаха носа на кораба право на запад, докато стигнаха един провлак, който разделяше големия остров от друг по-малък. Пътешествието до земята, която някога щеше да получи названието Ирландия, и мутне три дни. Задонха това бе странно и потискащо плаване. Да прекосиш огромни междузвездни разстояния. Да опознаеш цялата слънчева система на тази планета и накрая да станеш играчка на ветровете, за нея това бе поредното доказателство за огромната изостаналост на тези хора. Очевидно планетата им е била, засята, много по-късно от нейната. Едва ли скоро местните жители биха могли да получат свободата си. Чак след три седмици зърнаха отново Земя. Всъщност първото, което се гледаха, не беше бряг, а златната кула на Атлантида. Която стърчеше на хоризонта на запад и се издигаше все по-нависоко в небето. Само ирианците и техните жреци бяха допускани в двореца, докато човеците живееха в околните земи. Донхът помоли моряците да свалят платната и да изчакат настъпването на тъмнината преди да приближат външния пръстен от острови. Така няколко часа след съмрачаване, двамата се озоваха на скалистия бляк. На раздяла донхът щедро възнагради моряците с злато. Двамата с Глаукма с случай кораба, който бързо се стопи в здрача. Намираха се в сърцето на му могъщество на планетата, въоръжени само с и кинжали. Изпознанието за истинската природа на арианците. В началото не бързаха, първата година прекараха на най-далечния остров. Беше дълъг десетина километра, равен, покрит с ниви. Хората, които разработваха Земята, почитаха ирлианците като богове, но никога не се срещаха с тях. Само от време на време в небето се появяваха златисти дискове, които хвърляха местните жители в ужас. Донхът знаеше, че това са летателни машини, използвани от аирлианците за полети в атмосферата. Двигателите им черпеха енергия от магнитното поле на планетата. Скоро откриха, че на Атлантида не цари райска хармония. Колкото подалече живееха местните жители от Ирлианския дворец, толкова по-слабо бе покровителството на боговете и толкова по-ограничен бе техният контрол. На острова имаше и такива, които работеха за двете страни, доставяки стоки за черния пазар. Тъкмо в тази група Донхът и Гуалкмай се внедриха постепенно. Гуалкмай бе приет бързо заради бойните си умения. За Донхът бе потрудно, но все пак и нейните умения надвишаваха тези на токашните хора. След няколко години и двамата заемаха високи постове в търговската иерархия. Донхът обикновено се занимаваше с осъществяване на сделките. Така и двамата имаха възможност да пътуват свободно и да общуват с различни хора. Те бързо научиха на кого могат да се доверяват и на кого не бива да вярват, кой е доволен от управлението на айрлианците и кой не годова срещу него. Мрежата от доверени лица, която си създаваха, бавно нарастваше. Освен това, Гуалкмай се сближи с ковачите и другите занаятчии и се зае качеството на местните оръжия и ризници. Това бе отчаиващо бавен процес, но и двамата се бяха примирили, че ги очаква продължителен период на подготовка, преди да преминат към конкретни действия. Донхът знаеше, че е невъзможно да подкупят жреци или водач. Хората, влизали в пряд допир са ирианските стражи, бяха като програмирани машини, Волята им бе прекъшена и те следваха само въведените в тях заповеди. Бяха избили много такива на своята планета. Но освен тези доверени жреци властта на ирлианците се опираше и на мнозина, които служеха по други причини – вяра, пари, богатство. Това бяха помаловашни свещенослужители, войници, работници, отговарящи за поддръжката на вътрешния град. Тъкмо сред тях Донхът се заеда търси подходящия човек. И след 6 години успя да го открие. Казваше се Джоба. Беше един от молителите, но с достатъчно дълъг стеж, скоро да бъде прият за жрец и да бъде отведен в храма за среща с стража и да стане жрец. В началото всичко това го правеше неперспективен, тъй като скоро аирианците ще да му промият мозъка. Но Джоба имаше дъщеря, която обичаше не по малко от аирианските богове. Молителите не можеха да имат семейства, но от няколко години Джоба се бе свързал тайно с една жена, която обичаше. Съзнавайки какво е наказанието за прелюбодейство с молител жената бе избягала веднага след раждането, купувайки си място на един от корабите със стоки за черния пазар. Но Джоба бе задържал детето и бе наел дете гледатка. Но четири дни преди да бъде прият в редовете на висшите жреци дъщеря му се разболя. Той се опита да я вкара в двореца и да я настани в лазарета за свещено служители, като я представи за дете на брат си. Но правилата си бяха правила и в лазарета отказаха да я приемат. Детето издъхна след три дни, в навечерието на ръкополагането на джоба. Всичко това Донхът узна от един търговец, който кръстосваше вътрешното море с рибърска ладия. Беше малко преди зазоряване и Донхът се намираше в една морешка кръчма. Мъжът току-що се бе върнал от плаване до вътрешния остров, където бе разговарил с джоба. Молителят го бе разпитвал отчаяно дали хората от външните острови не познават някои чудодейни билета, които да помогнат на дъщеря му. Търговецът не бе успял да помогне на нещастника. Той разказа на Донхът, че детето издъхнало в ръцете му малко преди да отплува обратно. Донхът реши, че моментът е подходящ. Двамата са буалкма и веднага тръгнаха към Атлантида. Същия следобед пристигнаха в града на вътрешния остров малко преди да започне церемонията. Огромно множество се бе струпало на централния площад зад градските стени. Умотани в прашни и разръфани на метала, донхът и булалкмай се притайха в сянката на стената и впериха погледи към терасата, на която се бяха появили двама излиянци, за заобиколени от жреци. В подножието на кулата вече се бяха изправили двайсети на молители с червени роби. Един от жреците започна да чете имената им и молителите пристъпваха прага на портата в подножието на кулата. Когато произнесоха името на Джоба, не последва отговор. Това бе знакът, който Донхът чакаше. Двамата с партньора й се шмугнаха в една странична уличка и се отправиха към къщата, където според търговеца се бе настани от Джоба. Откриха го вътре, надвесен над стиналото тяло на дъщеря си. Лицето му бе бледо, набраздено от сълзи, нямаш много време, рече Донхът още щом прекрачи прага. Джоба не отговори, дори не вдигна глава, скоро ще дойдат за теб, продължи тя и се приближи към него. Молителят реагира едва когато положи ръка на рамото му. Той вдигна глава и я погледна неразбиращо, трябва да им кажеш, че детето наистина е на брат ти. И че си пропуснал церемонията, защото си бил дълбоко опечелен от загубата. А после ще заявиш, че вече си готов да им служиш вярно. Джобба се опита да заговори, но гласът му измени. Гуалк Май мутикна манерка с вода и Джобба отпи няколко глътки. Никога няма да им служа. Бяха първите му думи. Те отказаха да ми помогнат, когато най-много се нуждаех. Какви богове са тогава? Казват, че са пристигнали тук, за да ни помагат, но когато ги помолих. Донхът погледна към Гуалк Май. Той кимна едва забележимо. Тя си поедах, предстояше и да излъже, но в името на повише идея, полошо е, отколкото го мислиш. Наистина ли смяташ, че е било съвпадение, дето дъщеря ти се разболя само 4 дни преди да бъдеш ръкоположен, какво искаш да кажеш, попита Джоба. А богове не се интересуват от хората, освен когато могат да ги използват за целите си. Ти си прекарал много години в подготовка за тази служба. Но дъщеря ти можеше да бъде бреме за теб. Затова има закон, който не позволява на свещенослужителите да създават семейства. Те трябва да служат само на аирлианците. Джоба не беше глупак. Так му по тази причина го бяха избрали за бъдещата му служба. Искаш да кажеш, че те са я убили, не точно аирлианците, по скоро жреците, които им служат. Обили са я два пъти, първо, като са я разболели, а после когато ти отказаха да я приемат на лечение. Буалк се наведе и потхва на безжизненото телце, аз ще се погрижа за нея. Ще уреда погребението, защо, премигна Джоба, за да можеш да си отмъстиш, заяви Донхът. Тя се приближи към стената и свали червената роба от закачелката, когато дойдат, ще им кажеш това, което аз ти казах. Иначе ще те убият, но, Джоба не знаеше какво да отговори, отведат ли ме в двореца, ще ме изправят пред златната пирамида и тогава ще бъда техен. Донхът бръкна в раницата си, извади сребърна веришка. Постави я на главата на Джоба и я скри в косата му, това ще попречи златната пирамида да ти бърни към мозъка. Откъде я взехте? От илианците, отвърна Донхът. Но как е възможно? Всичко в храма се охранява строго. Само жреците имат достъп, скоро и ти ще имаш, добави тя. Кои сте вие? Повдигна очи Джоба, хора като теб. Отвърна Донхът, врагове на аилиянците. Ще ти помогна да отмъстиш за дъщеря си. Аз също изгубих детето си и заради тях, те не са богове, нали, не са, точно от това се боях. Още по време на обучението. Полесно е да повярваш в обратното, но аз се съмнявах. Всички ние, молителите, се бояхме от жреците и водачите. Кажеш ли нещо срещу тях, отиваш на кръста. Един от моите другари пострада жестоко, на първо време ще е най-добре да се преструваш на вярващ. Увери го Донхът, а за останалото ще се погрижим ние. Трябва ни помощта ти. Джобба се изправи и взе робата. Загърна се в нея и нахлопи качулката. След това отиде при Голокма и на челцето на издъхналата си дъщеря. Трябваше да я спасят. Прошепна той, ще си платят за това. Джобба се върна в къщата след три седмици. Носеше бяла роба със сребърни ресни, знак, че вече е жрец. На шията си имаше сребърен медалион с изображение на око в триъгълник, ключът за достъп в храма на двореца. Донхът бе прекарала тези три седмици в тревожно очакване. Сребърната веришка бе устройство, открито от сънародниците и в кораба майка, в една ниша близо до главния страж. Според учените, предназначението й бе да осигурява безпрепятствена работа на техниците, обслужващи стража, докато се намираха в телепатичното му поле. До сега обаче не бе изпробвано от човеци, та не знаеха дали ще успеят с плана, докато джоба не се появи на вратата. Като предпазна мярка, двамата с Буалкме се бяха разделили. Той бе взел и нейна така, в случай, че нещата не тръгнат според плана. Джоба затвори вратата зад себе си и се изправи срещу нея, скръсти у ръце на гърдите си, всичко е както ти каза. А елиянците ни използват. Тя въздъхна облегчено. Нито един водач не би говорил така за ирлианците. Джоба вдигна ръце и свали сребърната веришка от косата си, повече не ми е нужна. Само веднъж ще изправят пред главния страж. Къде те назначиха попита домха ти взе веришката, ще работя в храма, ще приемам даровете на търговците, срещаш ли се с много рядко. Трябва да изминат много години, докато ми позволят да се приближавам до тях. Имаме време. Пак ще те потърся. Изминаха 30 години. Пътуване до Англия, регенериране, завръщане в Атлантида, дори да бе изненадан от младежкия им вид. Когато един ден ги завари да го очакват в скромния му дом, Джоба не го показа с нищо. Времето се бе смилило над него. Лицето му бе насечено от дълбоки бръдки. Косата му бе окапала. Тялото му се бе сгърчило от тежестта на годините. А ирианците бяха изцедили жизнените му сокове и Донхът не се съмняваше, че земята му вече се готви. Стаичката, където бе живяла дъщеря му, бе същата. Застлано легло, голи стени. Самодрехите му се бяха променили. Сега носеше черна роба със сребърен колан и няколко червени ленти на десния ръкав. Сочещи по висок ранг, виждам, че си се издигнал, отбеляза Донхът, направив, каквото поръчахте, отвърнат джобъл морено, разбрах, че си станал управител на един от храмовете, рече Донхът, това е много висок и отговорен пост. И ти осигурява широк достъп, да, за един обикновен човек. Кимна джоба. Какво става с илианците? Попита Гуалкмай. Джоба го погледна. Чували ли сте за черните цилиндри, ваните, в които спят и се регенерират? Попита Гуалкмай, А илианците ги използват? Не, прекъсна го джоба. Говоря за онези хибриди, които поставят в черните цилиндри. Знаете ли за какво ги използват? Хибриди ли? Повтори Донхът. Лицето й бе пребледняло. Получовеци, полуайлианци. Уточни Джоба, в жилите им тече тяхната кръв. Но за това не знае нито един от жреците, а също и за жените, които отвеждат в подземията на храма, където живеят илианците. Нито една от тях не се е върнала до сега, а зная, заяви неочаквано Донхът и Гуалкма погледна очудено, там долу ги отглеждат, продължи Джоба, специално подготвени жреци. Човеци, но с отрязани езици, за да не могат да разказват какво са видели. Той очевидно изпитваше неохота да продължи, разкажи ни какво друго си научил, поткани го домхът, поскоро за да смени темата, както ми казахте преди много години, те не са богове, заговори Джоба, те са демони. Срешават се с човешки жени, а потомството поставят в черните цилиндри. После, веднъж месечно, ги отварят и пият от кръвта на мелезите. За удоволствие, той се тутна по гърдите, жреците лъжат, така са били програмирани. Понякога съжалявам, че и мен не са ме програмирали, за да мога да отричам онова, на което съм бил свидетел. Джоба се изсме огорчено. Дори и започват да си вярват на лъжите. Какво искаш да кажеш? Вренчи се в него, Донхът. Те вярват, че са богове. И защо да не вярват? Повтарят го от толкова време. Кой би могъл да им се противопостави? Кой би могъл да отправи предизвикателство към властта им? Настъпи тишина, други богове. Прошепна накрая Донхът и тялото и потрепери като от електрически ток. Какво? Извърна се към нея Гуалкмай. Други богове? Ето кой? Произнесе с нарастваща увереност Донхът. Какви други богове? Наведе се към нея Джобба. Тукашните аилиянци са част от по-голяма група. Обясни Донхът. Нещо като преден пост. И значи трябва да изпращат доклади, нали? Обърна се тя към Гуалкмай, който бе военният специалист. Гуалкмай свираме не. Логично. Това би било нормалната процедура за действие, ами ако предният пост замлътне, попита Донхът, изпращаш някого да провери какво става, а ние познаваме техните средства за комуникация, замислено поклът и глава Донхът, това е по-скоро по твоята част, помниш ли, идва не засякохме предавател за излучване към открития космос. Но само предавател, самите съобщения се изпращат от тук. От главният страж, тя се обърна към Джоба, който напрегнато следеше разговора им. Нали знаеш къде е червената пирамида? Главният страж. Джоба Кимна е. Къде е? В храма. На най свещеното място. Високо горе, в кулата. А мечът, който го контролира. Екскалибор, Попита Джоба. Така ли го наричате тук? Да, нека бъде Екскалибор, Пъхнате в един кристален камък пред червената пирамида. Отвърна Джоба. Колко са самоуверени, промърмори Донхът, ще можеш ли да ни отведеш там, кога искате да го направим? Отвърна с въпрос Джоба. Тази нощ, когато наближиха храма, Донхът подаде една сребърна веришка на Гуолкмай, носи я за всеки случай, прошепна тя. Той я взе и я нагласи в косата си. Донхът извади още една и я постави на своята глава. Бяха облечени с на метала, каквито носеха пазачите на храма. На металата и фактът, че бяха придружени от един от върховните жреци, щяха да им осигурят достъп в храма, който бе охраняван от водачи. Пък и защо не, след като жреците бяха извън всякакво подозрение, също както и водачите. Когато влязоха в храма, Донхът трябваше да признае, че е истински впечатлена. Този на тяхната планета бе разрушен още през първата година на революцията, изравнен от множество атомни експлозии които бяха предизвикали измирането на огромна част от населението на планетата. Взривът им бе дал начало на революцията. Донхът и Гуалк си даваха сметка, че този свят е още много далеч от възможността да се бори срещу аерианците, и за това бяха решили да предприемат съвършено различен начин на действие. Тази нощ смятаха да поставят началото. Прекосиха храма и влязоха в кулата. Донхът знаеше, че аерианците предпочитаха да живеят в подземия. Дали защото расата им бе възникнала под земята, или заради по-голямата сигурност. Изглежда бяха напълно уверени в властта си, след като бяха оставили на жреците и водачите да охраняват компютъра, главен страж. Тримата се заискачваха по спиралната платформа по вътрешната стена на кулата. От не един час да се изкачат догоре. Катеренето премина в мълчание и след като бяха пропуснати от часовоите в подножието, те не срещнаха никого повече. На няколко пъти Джобба използва медалена си, за да отваря преградилите пътя им плъзгащи се врати. Когато и последната стена се отмести, те се озоваха в конусообразно помещение, насред което върху черна платформа се издигаше триметровата пирамида. Повърхността и сияеше, сякаш излъчваше пулсираща енергия. Гуалк Май протегна ръка и спря Донхът, която бе понечила да продължи напред. Той и показа отвора, който заобикаляше пирамидата. Ако беше пропаднала в него, ще ще да лети чак до дъното. Единственият достъп до пирамидата бе потясно тясно мостче, в средата на което бе поставен кристален блок, висок близо метър. В блока бе забоден меч, от който стърчеше само дръжката. От Опита, натрупан на тяхната планета, двамата знаеха, че това устройство всъщност контролира работата на главния страж. Донхът пристъпи напред и положи ръка върху дръжката на меча. Какво правиш, извика приглушено Гуалкмай. Донхът не отговори, вренчило поглед в сияещата повърхност на компютъра. Само вдигна ръка и провери дали сребърната веришка още в косите и, ако го изключиш, те веднага ще дойдат. Предупреди я Глаукмай. не можем да се борим срещу тях. Ще ни убият и пак ще го пуснат. Донхът знаеше, че е прав. Но нямаше сили да вдигне ръка. Мечът беше ключ. За достъп към главния страж, който бе сърцето на Ильянската мощ. Тя позволи на Гуалкмей да вдигне ръката й от дръжката. Не виждам ножницата, рече, докато се оглеждаше, стражът ще бъде изключен само ако мечът бъде прибран в ножницата. Гуалкмей продължаваше да държи ръката й и да я наблюдава внимателно. Всичко е наред, увери го тя. След това заобиколи кристала и се приближи към стража. Въздухът в непосредствена близост до пирамидата изглеждаше с гастени, сякаш я притискаше и поглъщаше. Тя се пресегна към полсиращата повърхност на пирамидата, въпреки че умът й крещеше да не го прави. Нямаше друг избор, тя бе единственият учен на тази планета и това бе нейна задача. От повърхността на пирамидата се надигна златисто сияние, което обгърна тялото й Донхът се изпана и предпогледа, и преминаха поредица от видения. Планети, величествени космически сражения между кораба Майка и хищни ногти, на илианците и бойни ядра на гъмжилото. Имаше и други космически раси, някои от тях воюваха с илианците, други бяха техни търговски партньори. Неща, които не можеше да разбере за милисекундите, през които и ги показваха. Въпреки Сребърната верига трябваше да използва цялата сила на волята си, за да запази контрол върху инфовръзката. Беше изучавала информацията, извлечена от стража на нейната планета, но никога до сега не бе влизала в директна връзка с илиенски компютър. Имаше ясна представа, как действа, но реалността се оказа далеч по-различна. Все пак с подкрепата на Гулалкмай, който бе положил ръка на рамото й, тя успя да окрути пясно сменящите се видения. След това се съсредоточи върху връзките в компютъра. Намери канала към предавателната станция на Марс която бяха засекли по време на полета към Земята. Състоеше се от огромна сателитна чиния с зелен кристал в центъра. Това бе предавателят. Съобщенията се кодираха тук, на Земята, и после се предаваха на Марс, откъдето се ретранслираха към открития космос. Бяха съвсем идентични, всеки път. Кратък кодиран сигнал, потвърждение от конкретния преден пост. Никаква допълнителна информация. Отговорът също бе съвсем лаконичен. Донхът прегледа архивите, съобщенията се повтаряха отново и отново. Никакви заповеди, никакви новини, от самото начало на изграждането на предния пост. Донхът обмисли наученото и стигна до един възможен извод. А се бояха да не бъдат засечени съобщенията им, ето защо поддържаха тази проста система за връзка. Донхът бе достатъчно наясно с техния компютър, за да въведе една малка програма чиято цел бе да изпраща на същите интервали сигнал до Марс и да осигурява потвърждение, че този сигнал е бил препратен, а това всъщност вече нямаше да се случва. После провери още нещо, колко време бе необходимо, за да достигне сигнала до ирианския команден център, и колко, за да пропътува кора престоянието до Земята. Накрая се запозна и с плановете за развитието на човешкото общество на тази планета. Бе изградена програма за размножаване на хората до населеност, която да удовлетвори нуждите на империята. Онези, които живееха на известно разстояние от Атлантида, бяха оставени да се размножават на воля и дори да изграждат основите на съвсем примитивна цивилизация, колкото да поддържа увеличаващото се население. В същото време обществото се изграждаше върху две устои, обща връзка и развитие. Първото трябваше да стане с помощта на религията и богопреклонението, второто се базираше на национални и етнически различия. За да осъществят първата цел, аирлианците смятаха да използват обещанието за безсмъртие. Истински обещания, постигнати с помощта на Граала. За втората просто бяха въвели някои повърхностни различия, в цвета на кожата, лицевите черти и други незначителни белези. Но и това бе достатъчно, за да бъде окоражена войната между различните човешки раси. На населението щеше да се позволява да се размножава до известна степен, след което растежът щеше да бъде преустановяван чрез епидемии и войни. В този момент предният пост се намираше на първо ниво. Хората все още бяха малко на и пръснати на огромно разстояние. Контролът върху населението на Атлантида се осъществяваше от аирлианския команден пост, но извън територията и пришелците избягваха всякаква посериозна намеса. Очакваше се второ ниво да бъде достигнато след неколко стотин години и то само с одобрение от централата. Когато приключи, домхът срещна известни затруднения при прекъсването на контакта с главния страж. В началото не може да отдели длани от повърхността на пирамидата. Тя извърна глава и умолително погледна май. Едва с негова помощ тялото и се отдалечи от пирамидата, приключи ли. Донхът едва намери сили да кимне. Тримата побързаха да се отдалечат от стража и заслизаха надолу по спираловидната стълба. Донхът очакваше всеки момент да чуе тревожния сигнал на алармата, но това не се случи. Излязоха от храма и се отправиха към къщичката на Джоба. Сега какво? Попите той, след като влязоха вътре. Сега ще чакаме, отвърна донхът колко време. Донхът и Гуалкмай размениха погледи. Те знаеха колко време им бе нужно, за да достигнат до тази планета на борда на кораба майка. И двамата предполагаха, че ще изминат много-много години преди айлианците да реагират на изгубения контакт с Земята. Във всички случаи, повече, отколкото щеше ще да живее Джоба, не зная. Излага Донхът, връщате се там, откъдето дойдохте, нали? Да, кимна Донхът, какво искате да направя, да наблюдаваш? Да записваш всичко, което си научил. Ние ще се върнем някой ден. Той ги изгледа един след друг, няма да видя края на елианците, нали? Донхът въздъхна, боя се, че не. Ще отнеме много време, но поне помогнах ли, помощта ти е неоценима, увери го Гуалкмай, в такъв случай няма защо да живея. Убите ме, ние не постъпваме така, възрази Буалкмай. Повече не мога да живея по този начин. Той измътна изпот тробата си церемониалния кинжал и разпори лявата си ръка от лакътя до китката. След това прехвърли оръжието в ранената ръка и го заби в дясната. Донхът понечи да му се притече на помощ, но Буалкмай я спря, негово е правото да избира, после е избута към вратата, а Джоба рухна на леглото, чието завивки бързо подвизваха от кръв. Очите му се затвориха, има и пострашни неща от смъртта. Пети миналото 10 000 г. Пр. Хр. мина. Донхът се събуди в непрогледен мрак. Опита да повдигне дясната си ръка, но установи, че е завързана. Не без усилие освободи и двете си ръце. Огледа се и постепенно осъзна, че се намира в тясно затворено пространство. Сърцето й блъскаше като лудо. Тя се извида, страни и докосна хладен метал. Премигна изплашено, дори не знаеше дали не е изгубила зрението си. Опита се да си припомни как е попаднала на това място, но мислите й бяха замъглени и объркани. Къде беше Глаукмай? Защо не бе до нея? Опря длани в металния капак над главата си, но той дори не помръдна. Глаукмай, извика тя немощно. Затвори очи и се помъчи да се съсредоточи. Къде беше? Какво бе станало? Изведнъж сърцето и се сви. Финбар. Сина ти, тя знаеше, че е мъртъв. Но името му извика и други спомени от обърканото състояние, в което се намираше. Огромен космически кораб, аирлиянски кораб Майка, нейната мисия, нейната Ина Гуалкмай, земята, Атлантида, жрецът Джоба, Джоба, който се бе самоубил. И тя си спомни всичко. Намираше се в аирлиянския цилиндър на борда на Фимбар. Току-що се бе събудила от хибернационен сън. Не без усили, а овладя дишането си. Гуалк Май беше наблизо, в съседния цилиндър. Сигурно и той скоро щеше да се събуди. Бяха нагласили контролните уреди за петстоти завъртания на планетата около Слънцето. Малко преди момента, когато липсата на съобщения от Земята щеше да бъде засечена и айлианците щеха да пратят кораб. Най-сетне напипа копчето. Сърцето и бързо се успокои, когато кът се повдигна. Нахлуването на светлината напълно я заслепи. Остана неподвижна още няколко минути, за да се адаптира. След столетия непрогледен мрак очите и бяха изгубили способността си да различават светлината. Използва това време, за да свали масажиращите пластини от трацета и краката си. След това седне и внимателно отвори очи, за втори път. Заобикаляше я познатата каюта на «Фимбар» в дясно бе цилиндърът на «Гуалкмайк». Похлупъкът все още бе спуснат. Тя се усмихна. Булаукмай винаги се събуждаше бавно от нея. Тя смъкна мускулните стимулатори от долната част на тялото си и се прехвърли през ръба на цилиндара. Беше студено и влажно. Донхът потрепери и дръпна един халат, закачен над цилиндъра. Нахузи и чифт кожени сандали. Доближи се до цилиндъра на булаукмай и в същия миг похлупъкът се повдигна с тихо свистене. Буалк седна седна и се огледа с объркано изражение. След това сами же и си растърка очите. Тя се наведе и го целу на полустните, страхотен начин за събуждане, ким на той. Донхът му подаде дрехите и се заеда смъква мускулните стимулатори, поне веднъж да се беше събудил преди мен. Подмет на тя, няма да е зле, отвърна той, но някак неубедително. Какво ли е станало, докато сме спали, надявам се да са напреднали поне малко в обработката на желязо. Мечът ми няма да издържи и един удар на ирлиянско оръжие. Всъщност и неговият меч бе ирлиянски, но много стар, още от времето на революцията. По практичната Донхът се заеда изключва цилиндрите и да прехвърля управлението им на компютъра. Зад черните цилиндри в прозрачната вана се поклащаха нови два почти изразнали клонинги. Тя се загледа в продължение на няколко секунди, без забелязала, че ръцете им са вплетени, а телата притиснати. Сцената и се стори интересна. Глаукма ма изастана зад нея и я прегърна. Дори те знаят за нашата любов, прошепна и той. Устните му се спуснаха по шията ѝ, ела. Планетата може да почека, навън валяше проливен дъжд, но това не беше необичайно. По необичайно бе, че каменните блокове бяха заобиколени от гора от забити колове. На всеки от коловете стърчаше по един човешки череп, избелял от слънцето. Донхът и Гуалкмай изчакаха неподвижно, докато се затвори вратата зад тях. След това пристъпиха и се огледаха внимателно, но наоколо нямаше жива душа, може да са ги поставили много отдавна, рече Гуалкмай, възможно не, съгласи се тя. И двамата знаеха, че отсечените каменни блокове ще привлекат вниманието на местните жители, но се надяваха да не бъдат забелязани от аирлиянците. Изглежда някой бе решил, че мястото е по подходящо за чудновати и страшни религиозни поклонения. Или може би бе заплаха към тях да вървим, рече Гуалкмай и подаде ръка. Донхът забелеза, че е извадил меча. Двамата прекосиха поляната и се отправиха на юг, обработката на желязо не беше напреднала значително за времето, което бяха прекарали в черните цилиндри. Гуалкмай не може да открие подобър от неговия меч. Всъщност нещата изглежда се бяха вложили. Всички, които познаваха, бяха измрели отдавна, но за щастие черният пазар още съществуваше и дори процъфтяваше. Човешката алчност не се бе променила за 500 години. Този път започнаха интеграцията си от периферията на човешкото общество и далеч повнимателно. Научиха, че альянците рядко се показват извън двореца и че дори жреците и водачите са се изолирали от просто смъртното население. Историите за Грала и обещанията за вечен живот срещу покорности и по починение се бяха превърнали в мит, сякаш ирлианците вече не се интересуваха в какво вярват хората. Донхът го прие като знак, че планът ти е успял, Изгубили връзка с командването, а ирлианците изглежда нямаха представа кога трябва да преминат към следващия етап. Надяваше се, че тази изолация ще ги кара да се чувстват потиснати и неуверени. Но надеждите й се оправдаха само до известна степен. Всъщност илианците бяха доволни, че се намират страни от изтощителната война, са и че са заобиколени от същества, които ги почитат като богове. Все още имаше доста голям брой жреци и водачи, но задачата им бе по-скоро да слугуват на своите господари и да разпростират властта им над останалия свят. Донхът бе доволна, че поне в известна степен е повлияла върху осъществяването на плана. Тя обаче не се съмняваше, че скоро империята ще се поинтересува от съдбата на този малък далечен пост. Сега двамата с глокма и можеха да направят само едно, да чакат. Стражът на Марс поддържаше контакт не само с главния страш на Земята и с ретранслатора, но и с цяла мрежа от датчици върху повърхността на планетата. Не беше необходимо да са много усъвършенствани, за да засекат приближаващия се кораб още когато наближаваше външните предели на Слънчевата система. Особено след като той не направи никакъв опит да се прикрие. Това беше илиенски кораб майка, който летеше на съответен вектор през слънчевата система, насочен към земята. Снижаваше скоростта си постепенно и щеше да изгуби за това цели 10 години, но по-добре така, отколкото да бъде засечен от разознавателни кораби на Гъмжилото. Върху носовата му част бяха прикачени девет по малки кораба с формата на мечи лапи, известни като хищните ногти, предназначени да защитават кораба Майка и да нанасят светкавични удари върху други космически съдове и планети. Те не можеха да летят с развети на скорост и затова при дълги полети ги прикрепяха от външната страна на кораба Майка. С приближаване до Марс от кораба Майка бе изпратен команден сигнал до марсианския страж и бе осъществена постоянна връзка. Корабът Майка започна да тегли и анализира съхранената информация. Фалшивата предавателна програма, въведена от Донхът, скоро бе открита и неутрализирана. Тъй като единственият опълномощен да въвежда програми в главния страж бе аирлианският върховен комисар на Земята, взе се решение, че това е негово дело. Имаше само една причина да бъде използвана подобна програма, да бъдат измамени аирлианците на планетата че се поддържа постоянна връзка с империята, докато на практика решенията вземаше само комисърят. Действие, което се равняваше на предателство. Друго обяснение не съществуваше. Артът, командирът на кораба Майка, стигна до този извод само няколко минути, след като се запозна с информацията и веднага издаде няколко заповеди. Малко след като подминаха орбитата на Плутон, хищните ногти се отделиха от кораба Майка и заеха отбранителна позиция. На земята първият тревожен сигнал бе получен от главния страж. Двамата айлианци, които бяха на смяна, побързаха да събудят върховния комисар Аспасия от поредния му хибернационен сън. Той незабавно се разпореди да му донесат екскалибур, който охраняваше главния страж. С меч в ръка Аспасия на хълта в контролната зала, разположена под най-високата кула, която имаше формата на сфера. Веднага щом влезе вратата зад него се затвори херметично. Той се приближи към кристала в центъра на помещението и постави меча в него. Стените на сферата оживяха и върху тях се появи картина, предавана от върха на най-високата кула. Аспасия положи ръце върху дръжката на меча и натисна. Заредиха се нови картини, този път предавани от разположени на различни места датчици. Първото, което видя, бе приближаващият се кораб майка и заелите бойна формация хищни ногти. Той знаеше какво означава това разположение на корабите, нямаше да има преговори. Който и да командваше кораба майка, щеше първо да стреля, а сетне да обсъжда. Но какво да обсъжда? А Спасия поиска пряка връзка с главния страж. Той откри запитванията от приближаващия се кораб и ответната информация. За миг беше като парализиран. Кой си бе позволил да въвежда програми в стража? Едва сега той осъзна, че неговият пост не е осъществявал контакт с империята в продължение на цели 500 години. Нищо чудно, че там горе лекяха хищни ногти. Беше прекарал 99% от тези последни 500 години в хибернационен сън и му се струваше, че са минали като миг. На стената пред него замига червена точка, която се растегли в линия и накрая преръсна в изображението на Ирлиянец. Още щом позна образа, Аспасия си даде сметка, че има и други причини за толкова бързото разполагане на бойните кораби. Артът произнесе тихо. Измина много време, върховни комисари Аспасия. Отвърна Артът. Освен това бъди така добър да се обръщаш към мен с настоящата ми титла. Адмирал Артът, липсата на връзка не беше по моя. Поде Аспасия, но бе прекъснат. Ти си върховен комисар. Имаш само едно задължение, и то е да подготвиш разсъда на тази планета за бойни действия срещу врага. Но според сведенията от моите скенери все още ги държиш на първо ниво, въпреки че от империята са ти пратили заповед да преминеш към следващата фаза. Не съм получавал заговори я с пасия, но за втори път бе прекъснат, ти си върховен комисар. Ти носиш отговорност за всичко. Не си осъществивал връзка по дълго време, отколкото ти е позволено. Смятахме, че причината за това е нападение на гъмжилото. Моят кораб бе отклонен от изключително важна мисия, за да провери дали древният враг не е осуетил опитите ни за заселване на тази планета. Аз пристигането се натъквам на измама и провал. А Спасия мълчеше. Двамата съртът бяха служили заедно преди много време, когато артът се още бе само младши командир. Още от самото начало изпитваха взаимна ненавист. А после се Харах. Беше годеница на артът, но двамата така и не свързаха живота си. по я пратиха на този далечен пост. И тя избра спасия, Хара спи, рече накрая спасия, адмирале, добави той. Не ме интересува, отвърна артът, но Аспасия долови на искреност в гласа му и едва здържа смеха си. Няма да посмееш да използваш оръжията на кораба, адмирале. Инак ще доведеш в гъмжилото тук, ще правя каквото си искам. Така да бъде. Аспасия прекъсна връзката, изображението на Артът се стопи и върху стената на сферата отново се появиха приближаващите се кораби. Аспасия продължаваше да се чуди, що за странна игра е започнала. Въпреки, че бяха изминали хиляди години от последната им среща с Артът, той знаеше, че почти нищо в отношенията им не се е променило. Аспасия открай време бе противник на плана за заселване на планети. А ирлианските учени смятаха, че гължилото всъщност е форма на оръжие, създадено от друга раса. Оръжие, което изглежда в края на краищата се бе обърнало срещу създателите си. Някои учени предполагаха, че с разселването на планетите и отглеждането на хора може да се постигне същият неочакван и нежелан ефект. Тъкмо поради тази причина бе въведено ограничение за населението, което можеше да бъде премахнато само с потребата на Граала. Артът бе сред поддръжниците на тази програма, а Аспасия сред опозиционерите. И когато във висшите кръгове на властта бе взето решение програмата да се развива с пълна сила, звездата на Артът изгря. А Аспасия бе пратен на този далечен пост. Той не се съмняваше, че зад назначението му стои самият Артът, който обаче едва ли бе очаквал, че Харах ще тръгне с Аспасия. Игра, интриги и сфери на влияние, мислеше си Аспасия, докато корабът на артът се приближаваше. Неговият кораб Майка бе скрит дълбоко в недрата на острова, а хищните ногти бяха разположени на Марс. Аспасия завъртя дръжката на меча, свърза се с главния страж и издаде поредица от заповеди, Донхът се събуди от нежно побутване. Гуалк дърпаше за ръката, започва се. Тя се надигна и последните остатъци на я напуснаха мигновено. Какво се започва? Централният остров е скрит от защитна стена. Обясни Гуалкмей. Никой не може да влиза, нито да излиза. Едва ли са го направили, за да се защитават от хората? При това ниво на развитие няма с какво да ги заплашат. Донхът знаеше, че Гуалкмей вече се е досетил за това. Въпросът е, другия елианци или гъмжилото? Трудно е да се определи кое е по-лошото. Промърмори Гуалкмей. Ако е древният враг, можем да смятаме всичко за изгубено, тогава дано да нода са айлианците, обяви Буалкмес с несъкващ оптимизъм, но който и да е, не идва самир, мир, щом вдига щита. Донхът се загърнав на металото и нагласи за в кола на кинжали, да вървим. Навън всичко бе обгърнато в утринна мъгла. Улиците бяха изпълнени с развълнувани хора, които възбудено обсъждаха промяната. Никой не бе виждал досега защитната стена на аирли Донхът бе видяла хиляди да измират при опит да преодолеят такава стена. Тя не пропускаше през себе си нито едно тяло, заредено с енергия, било то органично, или механично. Народния и свят се наложи да прокопаят тунел, за да се доберат до Ирианската база, с цената на много жертви и дълги години. В края на краищата успяха да пренесат под земята атомни оръжия и да ги взривят. От този момент нататък щитът бе заработил срещу аилиянците, задържайки изривната вълна и последващите поражения вътре, докато всичко живо бъде унищожено. В опит да съберат повече информация Донхът и Гуалкмай решиха да се приближат максимално до преградата. Когато стигнаха най-вътрешния пръстен, те за първи път видяха щита. Той блещукаше под тлачите на издияващото слънце, идеална полусфера, покриваща като огромен прозрачен похлопът големия остров. Краищата ѝ опираха във водата и вероятно изчезваха под нея. Беше прозрачен, но нямаше никакво съмнение в зловещата му сила. Малко след това ято чайки се приближиха слепешката към щита, удариха се в него и изпопадаха мъртви в океана. По-късно няколко лодки направиха опит да пресекат преградата, но резултатът бе същият. Високо над щита и кулата се рееше злати стачиния, от която се подаваше златна топка, оръжието на за близък бой. По стените и вратите на града бяха застанали на пост водачи, заели са отбранителна позиция, отбеляза Гуалкмай, върху марсианската повърхност, в региона, който по-късно ще да стане известен като Сидония, имаше три обекта, които не бяха от естествен произход. Първият беше аирлианският предавател. Огромна чиния с диаметър 3 км, вкопана в склон на планината на дълбочина над 1 Точно в центъра блестеше зелен кристал, който насочваше предаваните, а чинията прихващаше приеманите съобщения. Недалеч от същата тази планина бяха разположени и другите два обекта. Единият беше гигантска пирамида, която се издигаше на 150 метра над повърхността, а близо до нея правоъгълна шахта се врязваше в терена. Върхът на пирамидата започна да се разтваря и четирите изстрани бавно се отместиха назад. Те достигнаха вертикално положение и продължиха да се разтварят, движени от масивни, хидравлични рамене. Вътрешността на всяка от тези триъгълни страни улавяше лъчите на слънцето и поглъщаше енергията в тях. Левият край на шахтата започна да изменя цвета си, докато огромният капак, който я покриваше, се плъзгаше в страни. Отдолу се показаха зловещи и страховити очертания – хищните нопти – на аспасия. Слънчевите колектори започнаха да подават енергия към цялата установка. Дълбоко под земята блеснаха светлини, озаряващи редици от хибернационни и регенеративни цилиндри – общо 12 на брой. Черните им похлупъци се повдигнаха и отдолу се показаха лежащите вътре същества. Те се пробуждаха от дългото състояние на стаза, в което бяха поддържани, а през това време марсианският страж вече подготвяше корабите за действие. Един златинствач обхождаше корпусите им и активираше всички вътрешни системи, отбранителните мерки не останаха скрити от артът. За негово нещастие обаче, въпреки внимателното и продължително навлизане в слънчевата система, движението му също не бе останало незабелязано. В сканиращата сянка зад кърмата на кораба тайно и незабележимо се носеше един съгледвачески кораб на гъмжилото с форма на паяк, овално тяло и осем стърчащи издатъка. Разузнава, че следваше кораба майка вече 10 години, изчаквайки търпеливо да узнае крайната цел на пътуването. Сензорите му улавяха същите сигнали, които засичаше корабът майка. От бойните кораби и предавателя на повърхността на четвъртата планета и от айрианската база, разположена на третата. От разузнавателния кораб се изискваше да изпраща максимално подробен доклад за всички признаци на разумен живот. Но този път ставаше нещо странно. Гъмжилото познаваше добре своя стар противник, аирлианците, но сега те изглежда се готвеха за бой помежду си. Дали пък причината не бе някой друг, незабележим и за двете страни противник. Разузнавателният кораб отдели няколко микросекунди в разсъждение на този въпрос, след това реши да следва до сегашния курс и да събере още информация, преди да прати доклада на бойното ядро. Това беше нещо ново, а новото и непознатото винаги безпокояха гъмжилото. Артът реши да раздели своя флот. Корабът Майка и четири от ногтите се отправиха към Земята. Други пет хищни ногти се насочиха към Марс. Всички бяха с задействани щитове и готови за стрелба оръдия. Екипажите им бяха заели стрелковите постове. Първите изстрели между ноктите бяха разменени на 300 000 км от Марс. Както предполагаха и двете страни, резултатът бе натоварени щитове и никакви поражения. Бойните кораби на Артът не забавиха ход, за да продължат сражението, а ускориха своя полет към червената планета. Пирамидата Хангарът и енергостанцията бяха защитени и Аспасия не се безпокоеше особено за тях. Той обаче бе отсъствал твърде дълго време период през който Гъмжилото се бе научило да прониква през защитните прегради на ирлианците. И ето, че сега Артът можеше да се възползва от това предимство, до което неговите сънародници се бяха добрали с на огромни жертви. Два от четирите, хищни ногти, уловиха малък астероид дълъг да не повече от 300 метра и широк 100, и го задържаха между тях с прехващащи лъти. Другите два отбиваха атаките на корабите на Аспасия, а на Марс, все още малко замаяни от внезапното пробуждане, гледаха с почуда тази битка в космоса между кораби от техния флот. На около 50 000 км двата кораба изключиха прехващащите лъчи и астероидът продължи да се носи под въздействието на марсианската гравитация право срещу предавателя. Айлианците от марсианската база разбраха това, но не изпитаха кой знае какво безпокойство, тъй като смятаха, че са в безопасност зад отбранителния щит. Но когато астероидът премина безпрепятствено през първия щит, объркването им се смени с ужас. Разполагаха само с няколко секунди, преди астероидът да удари предавателя. Силата е равна на скоростта по масата. Това е физичен закон, астероидът бе достигнал шеметна скорост, а масата му бе огромна. Всичко това се равняваше на стотици мегатони енергия. Предавателят изчезна сред ослепителен взрив, а Спасия не сваляше поглед от сфероидната стена и изображението, изпращано от марсианския страж. Не можеше да повярва, че предавателят е унищожен. Щитът беше непроницаем за всякакви форми на живот и силови оръжия. Как би могъл един най-обикновен астероид? Подговорът дойде още в същия миг, астероидът не разполагаше с друга активна сила, освен своята инерция и на повърхността му нямаше живот. Просто и примитивно оръжие, като камъните, с които се замеряха хората. Но ето, че бе свършило работа. Не се съмняваше, че Артът може да направи същото и с Атлантида. И действително, когато погледна отново към екрана, той забелеза, че другите два, нокатя са уловили друг, по голям астероид и се носят право към Земята. А Спасия по-бърза да издаде нови заповеди, Артът виждаше съвсем ясно третата планета върху извития екран в командния пункт на кораба Майка. Синя планета, идеална за живот понещо се отнася до съществата, създадени от айлианците. Тревожен сигнал възвести приближаването на два от хищните нопти на Аспасия. Те размениха златисти лъчеви откоси с ноптите на артът, без никакви сериозни последствия, но целта им не бяха нито противниковите бойни кораби, нито корабът Майка, а астероидът. Лишен от собствена защита, той избухна и се превърна в облак от ситни камъни. Артът Кимна, Аспасия не беше глупак. Артът нареди на неговия флот да забави ход на 100 000 км от планетата. Ноктите на Аспасия се отдръпнаха на 20 000 км в зоната между Артът и Земята. Останките от астероида продължиха да се носят към Земята. Разузнавателният кораб на гъмжилото се прита в сянката на Луната и зачака, наблюдавайки внимателно. На Атлантида почти целият ден премина без някакво раздвижване в двореца. Щитът продължаваше да си е на мястото, а златистата летяща чиния, да кръжи отгоре. Донхът и Гуалкмай се смесиха стълпата от няколко хиляди души на брега. Взе да се съмрачава, а нищо не се случваше. Едва малко преди полунощ те забелязаха първите ярки проблесвания в небето. Скоро станаха стотина, какво е това, обърна се Гуалкмай към жена си. В началото Донхът помисли, че наблюдават стрелба с аирлиенски оръжия. Но когато светещите линии се издължиха, тя стигна до друга идея – метеори. Навлизат в атмосферата, съвпадение, едва ли. Нещо става в космоса, повечето от астероидните отломки, отклонени от първоначалния си курс след взрива, се сблъскаха с горните слоеве на атмосферата и отскочиха назад в космоса. Повечето, но не всички. Някои от тях се понесоха право към повърхността. Едно от тях скоро се превърна в гигантско, огнено кълбо. То прелетя високо над Атлантида и се насочи към Северна Америка, където предизвика ужас служителите. Накрая падна в един район, който след десетина хиляди години щеше да се нарича Аризона, хълмиста и гориста земя. След сблъсъка последва страховит взрив, който покоси горите на стотици километри наоколо и остави гигантски димищ кратер. Други парчета от астероида попаднаха на различни места върху повърхността на планетата. Тези, които се удряха в океана, вдигнаха цунами, които заливаха ниските брегове. Загинаха стотици хиляди души, бяха опустошени милиони квадратни километри земя. Но Аспасия не хаяше за това. Корабите на двете страни бяха заели позиции, изчаквайки нови разпореждания. Артът бе на мостика на кораба Майка, докато Аспасия не напускаше под земията на Атлантида. На Марс оцелелите търсеха път към повърхността и под останките на разрушената станция. А разознавателният кораб на гъмжилото продължаваше да се спота и в сянката на Луната. то съзна, че е допуснал грешка. Избиването на толкова много хора, необходими за понатъчното изпълнение на програмата, щеше да я върне с много години назад. Империята нямаше да остане доволна от постъпката му. Той вдигна глава, когато на контролното табло в червен сигнал. Съобщение от Аспасия Червеният сигнал се превърна в изображение на неговия враг, не можеш да разрушиш моя щаб, без да нанесеш сериозни щети на планетата, предупреди го Аспасия, Адмирале, добави той тон, който показваше, че не храни уважение към по ранг. Артът не отговори, повече го интересуваше Онзи, който стоеше от ясната страна на Аспасия. Беше жена, висока и стройна, с червеникава коса и издължени очи. Харах, защо я забъркваш в това? Попита той, защото и тя е част от нашата вражда. Унищожиш ли ме? Ще унищожиш и нея. Такъв ли е твоят избор? Обърна се Артът към жената. Харах кимна, направих го много отдавна, така да бъде. Но искам да знам защо се обръщаш срещу империята, опитах се да ти кажа. Отвърна Аспасия, не по -малко от те бях изненадан че моят пост е бил откъснат от останалия свят в продължение на 500 години. Не ме лъжи, предупреди Артът, той не лъже, на ме си се харах, провери в памета на главния страж. Някой е проникнал там преди 500 години и е въвел програма за фалшифициране на сигнала. Кой би могъл да препрограмира главния страж, попита Артът. А Спасия завъртя глава. Единственото, което ми идва на ум, е тайна операция на гъмжилото. Ако по някакъв начин са успели да поставят под контрол някого от моите водачи, чрез техните пипала. Артът се извърна към своите офицери, всички бойни кораби да сканират системата за кораб на гъмжилото. А Спасия издаде заповед до своите хора да търсят вътрешния враг. Донхът и Голкмай приближаваха с малко къно мястото, където щитът опираше във водите на океана. Бяха решили да вземат инициативата в свои ръце, или поне да разберат какво става. Енергийното поле на щита се усещаше от десетина метра, кожата им бе настръхнала. И двамата бяха затъкнали в поясите си черни кинжали. Ще рискуваме ли, попита Гуалкмай. Домха държеше с две ръце голям камък. Беше се съблекла само пориза и панталони. Два черни кинжала стърчаха от пояса и, друг път няма, отвърна тя, ще те чакам тук, обеща Гуалкмай, зная. Тя седне на борда на каното с лице към щита. Погледна през Рамо, усмихна се замикна Гуалкмай, поеси дъх и се прехвърли във водата. Камъкът я повлече надолу и тя почувства нарастващото напрежение в ушите си. Броеше бавно на ум и от време на време изпускаше по малко въздух. Когато стигна до 15, пусна камъка и изрита силно с кръка, изпускайки останалата част от въздуха. Плуваше право към Атлантида и се надяваше да излезе на повърхността от другата страна на щита. Знаеше, че той се простира едва на 20 метра под водата и е напълно възможно да бъде преодолен. Около нея цареше непрогледен мрак. Тялото й скоро започна да отслабва, изпитвайки крещеща нужда от кислород. Тя плуваше с всички сили. След около 20 на секунди осъзна, че не може да продължава повече и изплува отгоре. Седнал в каното, Голокма изпита огромно облегчение когато я видя да се показва на повърхността на около на метра от него и от другата страна на щита. Тя си поедах и му помаха с ръка. Остана още малко на място да се съвземе, сетне заплува към брега. Домхът излезе на сушата на стотина метра от церемониалния пристан на жреците. Познаваше добре района и както предполагаше, почти нищо не се бе променило за изминалите няколко стотин години. От мястото... Където се намираше, виждаше няколко водачи, които стояха на пост на Кея. Запълзя в обратна посока и се скри в един тучен канал. Когато наближи стената, видя, че каналът е преграден с метална решетка. Домхът пъхна острието на единия кинжал в домия край на решетката и дръпна нагоре. С булакма и бяха идвали тук и бяха отворили решетката по същия начин. Както очакваше, тя се повдигна без особено усилие. Следвайки каналните води, Донхът се озува в града 6 миналото, 10 000 г, пр, хр, разузнавателният кораб на гъмжилото пред при отчаяна маневра, насочвайки се към звездата на системата. Смяташе да използва гравитационното ускорение като прашка, която да го завърти и да го запокити далеч извън пределите на слънчевата система и извън обсега на трите хищни нокътя, които го преследваха. До орбитата на Венера все още разполагаше с известна предмина. Насекомите вътре в кораба познаваха добре възможностите на хищните нопти и си даваха сметка, че шансовете не са на тяхна страна. Ето защо бяха решили да предприемат тази драстична мярка. Освен това осъзнаваха, че тяхното собствено оцеляване е без значение. Най-важното бе да бъде изпратен докладът до най-близкото бойно ядро, а това изискваше известно разстояние от преследващите кораби, както и от смущаващото въздействие на Слънцето. Артът наблюдаваше преследването от борда на кораба Майка. Не се поколеба нито за миг, когато нареди на един от ногтите, да продължи глумитбата, а другите два да се доближат на минималната безопасна дистанция до Слънцето. Тъкмо му когато разузнавателният кораб навлезе в гравитационното поле на Слънцето, нокътят откри огън. Златисти потоци от енергия бликнаха от носа му и последваха разузнавателния кораб, застигнаха го, завъртяха го и го отклониха от курса. Изминаха няколко секунди преди насекомите да овладеят повредения кораб. Последваха още няколко изстрела, но енергията им бе погълната от слънцето. Със своята сила енергийният лъч предизвика слънчево изригване, което обгърна и двата кораба и ги превърна в ярка експлозия от светлина. Когато блясъкът угасна, от корабите нямаше и следа. Артът нареди на Регина двата оцелели, но да се приберат на кораба майка и насочи вниманието си към изображението от екрана. Видя ли? Обърна се той към Маспасия. Да, за сега нямаме данни дали разузнавателният кораб на Гъмжилото е успял да прати доклад, преди да бъде унищожен. Може да го е направил, преди да го открием. Ако препрограмирането на главния страж и внедряването на агенти сред хората ти е тяхна работа, значи са тук от много време. А Аспасия вдигна шестопръстата си ръка, предлагам да сключим мир, докато изясним въпроса. Предлагаш, значи, погледна го намръщено артът, а кой е виновен за създалото се положение, да приемем положението такова, каквото е, намеси се харах. Артът, винаги си позволявал на чувствата си да те управляват и това е най големият ти недостатък. Артът удари си умрук по облегалката на креслото, как смежда, ако гъмжилото дойде. Прекъсна го Пасия. какво значение ще има кой е допуснал грешката? Всички ще загинем, добре, какво предлагаш, домхът притисна острието на черния кинжол в шията на водача, после отстъпи назад, за да избегне внезапно бликналата от прелязаните съдове кръв. Когато тялото се слече, тя се надвеси над него и свали медалена от укървавената шия. Смътна и пръстена от ръката на водача и го добави към онези, които бе взела от другите избити. Пътят и през двореца беше белязан с кръв. Веднага, щом напусна канала, тя се озова сред невероятна суматоха. Тичащи във всички посоки ужасени хора, някои носеха вещите си, други бяха с деца на ръце. Едни бягаха към двореца, други – от него. От високоговорителите ехтяха имената на онези, които трябваше да се явят в двореца или разпореждания към останалите. Причината за целият този хаос бе гигантският кораб Майка, овиснал на кулата на храма. Сянката му покриваше целия град. Нещо безпредседентно се бе случило за хората, които обитаваха града на Ирлианците, и неизвестността ги ужасяваше. Донхът се възползва от бъркотията, прекуси няколко улици и излезе на градския площад. Тук тълпата отправеше многогласни молитви, миришеше на свещи, Предводачите имаше купчини от дарове за умилостивяване на боговете. Домхът веднага забеляза, че в двореца не допускаха никого, освен онези, нези, чието имена един жрец извикваше от списък. Отчаян човечец направи безумен опит да си пробие път през водачите и веднага бе насечен на парченца. Завладени от паника, хората зад него се помъчиха да отстъпят, но тълпата ги притискаше към двореца. Когато отново вдигна глава, Донхът забеляза, че между върха на кулата и долната част на кораба Майка се простира метална стълба. Тя се шмугна в една от сградите на площада и се изкатери на покрива, за да види какво става на стълбата. Но беше твърде ниско. Върна се обратно, огледа се и се изкатери на градската стена. Тук имаше малко по-добра възможност да наблюдава. В началото металната стълба бе пуста, ако се изключеха двамата водачи, които стояха на пост. Скоро обаче те се отместиха и сториха път на неколци на жреци, които изтичаха нагоре и влязоха през отвора в товарния хангар. Дъхът й обаче секна, когато на върха на кулата се появиха четирима жреци, които носеха подвойки и с помощта на дълги прати нещо, скрито под бяло покривало. Зад тях крачеше пети жрец, облечен в бяла ленена роба, а върху нея Елек, обшит общит със златни ширити. Отгоре бе загърнат в многоцветна дреха, скачена на раменете с скъпоценни камъни. На гърдите си жрецът имаше два джоба и за миг Донхът зърна зеления блясък на онова, което се спотайваше в тях. Този жрец имаше корона от три метални обрача и устата му се движеше, сякаш непрестанно шепнаше молитви или заклинания. Това със сигурност беше самият върховен жрец. Донхът знаеше, че присъства на изнасянето на кивота, играла от храма. И други го бяха видели, защото от към тълпата долетяха изплашени викове. Всички знаеха какво проповядват жреците: Ако кивотът с граала бъде отнесен, градът е обречен. Новината бързо се разпространяваше и с тълпата. Веднага щом кивотът бе внесен в кораба, на кулата се появиха още жреци и се закичаха нагоре по стълбата. Избраните, на които е позволено да се спасят, помисли си Донхът. Значеше ли това, че ще изоставят храма? Но защо? На площада настъпи суматоха. Започна бой кой да се добере до кораба. Внезапно от някъде се появи златиста сфера и Донхът разбра какво ще последва. Сферата увисна над площада от предния и край блик на яркозласти с лъч. Площадът бързо се изпразни. Можеше да има само една причина за всичко това. А ирлианците не смятаха да изоставят базата на произвола на съдбата. Те ще тяха да я унищожат също както постъпваха със своите обречени постове на нейната планета. Донхът се огледа, едва сега забеляза, че щитът е изключен. Тя побърза към покранините на града, докато обмисляше това, на което бе станала свидетел. Щом щитът е изключен, значи заплахата, която доскоро е съществувала, вече е премахната. Дали илианците са унищожили онзи, който се е появил? Тя знаеше къде ще намери Буалкме сега, след като щитът бе изключен. Трябваше да я чака с при мястото, където канавката се извиваше в морето. Погледни, посочи му тя нагоре, когато скочи в лодката. Стълбата бе прибрана и вратата затворена. Корабът Майка се премести безшумно на нова позиция, на около километър и половина на двореца. Огромните хангърни врати в предния му край се отвориха. Изведнъж през разтворената порта на двореца излетяха два златисти диска. Под тях, задържан с помощта на прехващащ лъч, бе увиснал един предмет, за който Донхът самообечувала, но никога не го бе виждала, защото на нейната планета този предмет бе унищожен при една от ядрените експлозии, сринали двореца. Това бе масивният черен сфинкс, чиято дължина от носа до опашката надхвърляше 100 метра. Архиварната, само в нея Граалът и Кивотът бяха на сигурно място. Двете летящи чинии завлякоха сфинкса право през разтворената врата на хангера и го положиха вътре. Веднага след това се върнаха отново в двореца и изнесоха 6-метрова златна пирамида, а след не още няколко, изкарват и стражите. Промърмори Гуелкмай започват втори етап, кимна Донхът, преселение. Тя замръзна, когато една от летящите чинии се появи на двореца. Теглеща червена пирамида, главният страж, значи наистина изоставят това място, най-добре да се махаме от тук, рече Донхът, за едно от греблата и започна да гребе. Когато наближиха първи остров от вътрешния пръстен, хангарните врати на кораба майка се затвориха и той бавно потегли на югоизток. Двамата скочиха на брега и се затичаха към външния пръстен. Някъде по това време корабът майка се избуби от погледите им. А Спасия седеше в командното кресло на своя кораб Майка. Артът бе останал на околоземна орбита, но следеше зорко маневрите му, за да се увери, че всичко протича според оговорката. И двамата знаеха, че ако разузнавателният кораб е успял да прати доклад до бойното ядро, дните им тук са преброени и шансовете им да оцелеят са минимални. Единственото спасение бе да направят всичко да изглежда така, сякаш ирлианците са изоставили тази слънчева система. Затова щяха да помогнат и руините от разрушения предавател на Марс. Може би тогава ядрото щеше да се задоволи само с хората. От друга страна, с небрежността си Аспасия бе изложил целият план по заселването на тази планета на провал и сега не им оставаше нищо друго, освен да задействат следващата фаза. Щяха да са им нужни поне 10 000 години, докато достигнат до четвъртия етап, при който можеха да се възползват от плодовете на «засятото». Огромен период за хората, но не чак толкова за ирлианците, особено при наличието на хибернационните цилиндри. Корабът на Аспасия тък прилиташе над един пролив, който в по-късни времена щеше да свързва Атлантическия океан с Средиземно море и да носи гръмкото название Херкулесови колони. Летяха право към северния бряг на Африка, към едно място, където пълноводна река се вливаше в морето чрез широка делта. Според ирианските учени това бе едно от най-удобните места за развитието на човешката цивилизация, и Аспасия бе пратил своя главен инженер Росто да подготви района много години преди стартирането на третия етап. Ситуацията сега бе различна, но подготовката щеше да им бъде от полза. Отправиха се срещу течението на реката, докато стигнаха едно каменно плато, което бе надвиснало над западния бряг. Тук Аспасия нареди да спрат полета. Един стрел от носовите оръдия на кораба бе достатъчен в скалата да бъде пробит широк тунел. Двата златисти диска излетяха от хангара, понеси отново черния сфинкс. Те внимателно го спуснаха в още динящата дубка на достатъчна дълбочина горната част на главата да се окаже подземната повърхност. След това се върнаха и пренесоха червената пирамида. Докато Аспасия наблюдаваше всичко това, в командната зала вязоха шестима негови починени и сведоха почтително глави в очакване да получат нареждания. Изида, Озирис, Хор, Амон, Хонс, Сеп, три жени и трима мъже. Всичките млади, в разцвета на силите си. Почти се стъмни, заговори Аспасия на езика на ирлианците и посочи с пръст нагоре. Артът е над нас и следи дали ще изпълним условията на примирието. Не се съмнявам, че ще го наруши, той винаги го прави. Защото ме ненавижда, ще се опита да ме унищожи, докато спя. От вас се иска да следите за всякаква възможна атака. Бъдете внимателни, защото ще дойде от посока, която не очаквате, ами ако гъмжилото, поде изида, ако гъмжилото дойде, всички сме обречени. Но появи ли се друг разузнавателен кораб, ще го унищожите? И ясно ли е? Корабът майка се снижи почти до каменното плато. От долния му край се протегна една метална стълбичка. На екрана се виждаше как четири мъжеци разтоварват кивота. Оставям ви най-ценното нещо, което имаме граала. Затворете го в архиварната, пазете го като зениците на очите си, а ключът от архиварната попита Озирис. Аспасия вдигна един златен скиптър, дълъг 30 см. В горния му край имаше лъвска глава с учи от рубини. Ключът ще остане при мен. Всички знаеха какво означава това. Граалът щеше да е при тях, но без възможност да го използват. Никой не отговори и спасия, ги изгледа един по един преди да продължи. Слушайте ме внимателно, той натисна няколко хексагона върху пулта. Изминалите години не бяха пропилени на празно, макар да ви изглежда друго че. Подготвих това място за стартирането на втория етап. Под платото има тунели, някои от които са свързани с кухината, в която току-що положихме архиварната. Ще ги откриете върху плановете, приготвени от росто. Има и допълнителни помещения, в които ще можете да живеете с всички удобства. Хибернационни цилиндри, храна, термоядрен енергоисточник. Всичко това е монтирано много отдавна от инженер Росту. Но Аспасия скри от тях, че задачата на Росту не бе само да оборудва помещение за стартирането на следващата фаза. Долу имаше и други неща, предпазни средства в случай на непредвиден обрат. На екрана в предната част на залата се виждаше тълпа от хора, които излизаха от хангарите на кораба майка и се разпръскваха из платото. Повечето бяха жреци и водачи, единствените, на които иллянците имаха доверие на Атлантида. Докарахме ги да ви служат, продължи я спасия. Той вдигна една черна тръба. Тук са плановете, които трябва да бъдат осъществявани на определени периоди. Дръжте иска хората, и те ще следват онова, което сме предначертали. Планове за какво? Попита изида. Как да пратите сигнал в космоса, тъй като предавателят ни е унищожен, но хората не са в състояние да поде изида. зида? Не ме прекъсвай, тросна се спасия, ако успеем първи да пратим сигнал до империята, ще разполагаме с предимство пред артът. Можем да използваме записите от неговото нападение срещу нас и да го обвиним, че е действал неправомерно, след тези думи той погледна през рамо към харах, тръгвайте. Артът ще ме последва където и да отида. Шестимата се поклониха и излязоха. Веднага, щом ги видя да слизат на платото Аспасия, нареди кораба да се издигне. Размесени стълпата, а се отправиха към отворите на подземните тунели и скоро изчезнаха. Поне до сега Артът не бе нарушил примирието. Тези, които оставаха долу, щяха да положат основите на едно митично време времето на първото египетско царство. Епохата на боговете! Аспасия насочи кораба «Майка» на изток, за да продължи с втората част от своята подготовка. Летеше ниско, само на 200 метра над земята, и двигателите оставяха дълбоки дири върху повърхностния слой. Прекосиха една пустиня, сетна провлак, свързваш два континента. В дясно остана червено море, а вляво – средиземно. Точно под тях имаше плитък воден басейн, който местните племена наричаха «Горчиво море». Под въздействието на гравитационното поле водите на морето се разтвориха и върху дъното се очерта дълбока дия. Корабът продължи нататък, докато стигна пустинния Синайски полуостров и увисна над най-високия връх. На това място златистите дискове разтовариха един стреш-компютър заедно с други машини и ги разположиха в помещения, изсечени от росто преди много години в недрата на планината. Тук самията Спасия напусна кораба, заедно с част от неговите подчинени, понесли на раменете си един черен цилиндър. Те се спуснаха до най-низкото ниво и положиха цилиндъра на пода. Когато вдигнаха по хлупака, вътре имаше съвсем зряло мъжко тяло с гледа и подпухнала кожа и вренчени напред невиждащи очи. А лагърдите му се повдигаха и спускаха. Тялото бе живо. Това също беше част от договора с Артът, макар че Аспасия не възнамеряваше да го спазва до край. Той пристъпи напред и застана пред цилиндъра. Поставиха на главата му метален пръстен, а един от се застана при пулта за управление. От вътрешната повърхност на пръстена се отделиха микросонди, които се забиха в мозъка на Аспасия. Всички негови спомени, цялата му индивидуалност, бяха прехвърлени и записани в машината. След това свалиха пръстена и Аспасия неволно опипа, че си сякаш очакваше да види кръв по пръстите си. После доближи цилиндъра и вренчи поглед в тялото. То все още бе само празен съд, готов да получи съхраненото в машината. Аспасия свали своята ка и е допря до една вдлагнатина, светна индикаторна лампичка, която показваше, че спомените му са били прехвърлени в угърлицата. Той нагласи таймера на цилиндъра и напусна помещението, заключвайки вратата след себе си. Аспасия предполагаше, че артът следи движението му и ще узнае за това място и оборудването, което бе стоварил. Още едно обстоятелство за успешното изпълнение на неговия план. Приключил са задачите, определени според примирието в Атлантида, Аспасия се върна на кораба Майка, който се издигна. След като прелетя почти половината свят, корабът се озова над един остров в Тихия океан, на който имаше три вулкана. Аспасия разположи поредния страж дълбоко в недрата на един угъснал вулкан, а след това нареди на малка част от хората да се заселят на острова. Един от подчинените му на име Рапа получи задачата да се смеси с хората и да ги направлява тайно по предначертания път. След много години, този остров щеше да носи названието Великденски, но преди това щяха да го нарека траба Трабануи. От Великденския остров Корабът Майка се насочи към Южна Америка, където остави още един страж в компютър и поредната група за селници фандите. Този път към тях бе прикрепен друг негов заместник на име Виракуча. Корабът Майка спря на още няколко места, разтоварвайки малки групи от хора, които да компенсират загубите от метеоритния дъжд, като земеделец който засява нивата си след унищожителна градушка. Това също бе част от примирието, но Артът не знаеше, че заедно с всяка от групите Аспасия оставяше по един свой агент. най сетне корабът стигна до един пуст и негостоприемен район в Северна Америка. Отново с помощта на оръжията Аспасия изкупа гигантска дубка в склоновете на висока планина, достатъчно голяма, за да побере кораба майка. После дойде време за Росто и неговите помощници да подготвят подземния хангар и да монтират вътре огромна шейна, върху която положиха кораба. Росто се зае с градежа на каменна стена, подсилена с метални пръти, която да запуши входа на кухината. След това на различни места из планината бяха монтирани маскиращи устройства срещу сканиране от въздуха. Аспасия задейства един авариен маяк на борда на кораба Майка и напусна кухината през един от тунелите, прокарани от росто. Когато и този тунел бе затворен, той се качи в един от златистите дискове и се отправи към Атлантида. От семената, които бе разпръснал из цялата планета, след хиляди години щеше да израсте една нова цивилизация. Целият ден Донхът и Буалкмай прекараха на един от островите от външния пръстен. Опитваха се да се качат на някои от отплаващите кораби, но всички съдове бяха претъпкани. Всъщност, след първоначалния шок, мнозина от жителите на външните острови се отправиха с лодките си към Атлантида. Пред храма се бе събрала огромна тълпа, която отправише молитви към невидимите богове, заклевайки ги да се върнат. След като не получиха отговор, хората само отвоиха усилията си, сякаш това можеше да промени нещата. Вратите на храма бяха затворени, не се виждаха нито жреци, нито водачи. Донхът и Гуалкмай най-сетна попаднаха на кораб, на който имаше свободни места. Цената, която им поискаха, бе безобразна, но Донхът плати, без да се пазари. Капитанът обяви, че ще отплават едва на сутринта, тъй като моряците се страхували от тъмнината. Макар че очакваше неприятности, Донхът се примири, за да не привлича вниманието върху себе си. При изград Слънце всички си изненада откриха, че над храма е увиснал гигантски кораб Майка. Вероятно бе пристигнал потъмно. тъмно. Щом се развидели, корабът започна да се спуска, приветстван от възторжените възгласи на тълпата. Но нещастниците не знаеха, че пристига артът, за да осъществи последната част от примирието. За всеобща изненада корабът не спусна стълба към върха на кулата, а я заобиколи и се снижи над полето отвъд градските стени. Една от хангарните врати се разтвори и от нея безпусната метална стълба. Глаукмай, който се бе покачил на мачтата, за да вижда по-добре, предаваше всичко на Донхът. Какво става? Попитът тя нетърпеливо. Появи ли се някой? Не. Никакво движение. Тълпата продължава да расте, но от кораба не се показва никой. Донхът се намръщи. Тя се обърна към капитана. Време е да тръгваме. Слънцето се показа. Капитанът кимна пренебрежително, но по-бърза да издаде заповеди на хората си. Развързаха въжетата, с които се придържаха за пристана, и гребците натиснаха веслата под равномерните удари на тъпана. Двама души се качиха по стълбичката и изчезнаха вътре, извика Гуалкмай. Веднага щом излязоха от залива капитанът се разпореди да вдигнат платната. При лязкото накланяне на кораба Гуалкмай едва не е падна. Той засенчи очи с дуан връщат се, извика, махат на хората да се качват на борда, на твое място щях да подкарам тая черупка с всичка сила, рече Донхът на капитана. Хората тичат към кораба, докладваше Глаукмай, какво ли става. Та те са няколко хиляди, а ирлианците си прибират рекотата, отвърна Донхът. Същата нощ Аспасия се върна на Атлантида с летящата чиния. Той събра последната група от своите хора и заедно с тях слезе в подземния хангър, където се качиха на седемте хищни ногти, които се бяха върнали на земята. От командния център на своя кораб Аспасия можеше да наблюдава как артът прибира последните жители на Атлантида. Това не се включваше в примирието, но Аспасия знаеше, че артът е следил внимателно неговите ходове и сега предприема контрамерки. Изведнъж металната стълба започна да се прибира в Хангара и навън останаха последните десетина нещастници. Старт, наредия Спасия. Вратите на подземния хангър се разтвориха. Хищните ногти излетяха право нагоре, отдалечавайки се с шеметна скорост от земята. Донхът и Голокмай наблюдаваха издигащите се, нопти, и кораба майка. Слизай долу, извика тя на мъжа си. Корабът бе на около 5 км от външния пръстен на Атлантида. Хората на сушата вдигаха ръце към небето и си скубеха косите, сякаш предчувстваха, че ще се случи нещо ужасно. Едни се молеха, други размахваха гневно оръжие, но всичко бе напразно. Последните рибарски лодки бързаха да се отдалечат от това прокълнато място. Изправени един до друг на борда, Донхът и Гуалкмай не сваляха очи от сушата. Атмосферата бе изпълнена със статично електричество, сякаш се задаваше буя. Изведнъж ярка златиста светлина премина по борда на кораба Майка от носа до кърмата. Донхът бе присъствала и преди на подобна сцена и вече знаеше какво ще последва, побързо, извика тя на капитана. Златистата светлина сякаш замля на носа на кораба, превърна се в кълбо, от него бликна ярък сноп, който започна бързо да се разширява, докато достигне диаметър около 800 метра. В началото не се случваше нищо. Светлиният ног пулсираше и се плъзгаше бавно на града и околната местност. След десетина подобни пулсации настъпи странно затишие. Мъртвешко спокойствие в продължение на няколко секунди. Дом улови блакмай за ръката. Дланта й беше влажна, и тогава земята под Атлантида изригна, а Спасия наблюдаваше същата картина на екрана на своя нока. След първите няколко изстрела от кораба на Артът, той вече знаеше какво ще се случи. Айрианците бяха извършили детайлно проучване на планетната структура. Оръжието, което артът използваше, умееше да пробужда силите, дремещи дълбоко в земните недра, и да ги изкарва на повърхността. Взривната вълна на експлозията избив миг и последните обитатели на Атлантида. И да бе оцелял някой, той бе пометен обликналата през цъпнатините лава. Разкъсан и напокън, целият остров се издигна на височина 2000 метра, след това рухна обратно. Океанът го погълна заедно с димящата лава и от сблъсъка между двете сили се роди невиждано досега по мащаби цунами. Малко по-късно от Атлантида не бе останало и следа. Глък мъй пръв съзре опасността, обърни кърмата срещу вълната, извика той на корнчията. Един кораб най-далеч зад тях бе ударен странично от гигантската вълна и мигом се преобърна. Вълната ги застигна, повдигна ги и ги понесе със себе си. Гуалк мъй прегърна Донхът през кръста и вкопчи свободната си ръка в перилата. Вятъра яско се усили, един от муляците внезапно се издигна във въздуха, прелете с безпомощни клясъци над тях и изчезна в морето. Бордът под краката им продължаваше да се издига, обичам те, извика Донхът. Той кимна, без да откъсва очи от вълната, ще се справим. Чого да вика на пресекулки, само се дръж. най сетне корабът започна да се плъзга по задната и не толкова стръмна стена на вълната. Измина почти цяла минута, преди отново да заемат хоризонтално положение. Развълнуваният океан около тях бе изпълнен с останки от кораби и трупове. Буалт я пусна. Двамата се огледаха, там. Където доскоро се издигаше Атлантида, сега имаше само черни водовъртежи, временно примирие, Глаукмей, произнесе Донхът. Глаукмей кимна, неутрализирахме ги, поне за известен период. Те вече не са богове, поне за известен период, повтори тя, за нас всеки ден е спечелен, Донхът. След време всичко ще е различно. Може да се каже, че приключихме успешно с първата част от нашата мисия. А се обърнаха един срещу друг и от това изгубиха и двете страни, но никой не е победен. Намръщи се тя. Добре знаеш, че това тяхно примирие е истински фарс. И двете страни ще се опитват да използват водачи и сенки, за да. Глаукма и вдигна ръка. Направихме каквото можехме, което е повече, отколкото се надявахме. Спечелихме време за хората от този свят. Освен това ще останем тук, за да им помогнем, когато удари часът за последната война. Донхът знаеше, че е прав. Бяха постигнали много повече, отколкото се надяваха. Бяха сложили край на управлението на боговете. Гуалк мъй потърси капитана на кораба и му поръча да поемат курс на север. Когато се върна при нея, забелеза, че гледа нагоре. Досети се за какво си мисли, той отдавна е мъртъв, рече, зная. Но все още тъгувам по него. А спасиях бе насочил сензорите на хищния нокът към планетата, от която се отдалечаваше. Виждаше кораба на Артът, който кръжеше бавно над мястото, където доскоро се издигаше Атлантида. Вълната, вдигната при взрива, се разпространяваше със скорост от 600 км в час. Първо достигна западния блят на Африка. В крайбрежните плечини вълната се забави, но набра височина. За тези, които обитаваха крайбрежието, първият признак, че ще се случи нещо, бе внезапно отдръпналият се навътре океан. Върху оболеното тинесто дъно безпомощно се мятаха риби. Някои от хората се заеха да събират тази неочаквана плячка, без да предполагат какво ги очаква. Тътен като от хиляди морски бури раздра въздуха. И тогава се появи водната стена. Тя заля брега и продължи навътре със скорост от 200 км в час. Част от вълната премина през херкулесовите колони и навлезе в Средиземно море. В другия край на света гигантска вълна нахлува вътрешността на Северна и Южна Америка, предизвиквайки навсякъде разрушения, които щяха да залегнат в основата на човешката легенда за Всемирния потоп. Аспасия не се интересуваше особено от последствията, причинени от гигантската приливна вълна. Сензорите му продължаваха да следят придвижването на артът, чието кораб Майка прекуси Европа и увисна над една земя между Азия, Европа и Африка, където разтовари няколко хиляди души. След като хората се разпръснаха, артът постъпи, също както Аспасия в Северна Америка, изкопа огромна подземна кухина и скри кораба Майка вътре. Въпреки, че вече се намираше на огромно разстояние от земята, Аспасия продължаваше да следи шест златисти дискове на артът, които заобиколиха планетата и се скриха от другата и страна. Не беше се съмнявал, че артът има свои идеи как да спазва примирието. Така би постъпил всеки ирлиянец. Донхът лежеше до Гуалкмай. Духаше слаб ветрец, който отнасяше кораба на северо-запад. Колко нещастници загинаха, промърмори тя, така е. Ким на Гуалкмай, загледан в звездите. Как мислиш? Гуалкмай я спря с пръст на устните и Прошек на той, нали за това дойдохме тук. Това няма да са последните жертви. Очаквани дълга и мъчителна борба. И това е само началото. Седми, миналото, 10 хиляди г. пръ, хръ, докато плаваха на северо-исток, Донхът и Гуалкмай видяха и други кораби, повечето от които бяха пострадали по време на бурята. На два пъти спираха, за да качат корабокрушенци или да разменят припаси. На един от тези кораби имаше 20 на молители, избягали от храма, след като корабът майка бе хлопнал под носа им вратите на своя хангар. Отнасянето на кивота и им беше дал знак, че краят е близо и трябва да се спасяват както могат. Донхът реши, че това е подходяща възможност. Тя събра 24 мата оцелели молители и им разказа истината за Ильянците, до най-малки подробности. Не им разкри обаче откъде са дошли двамата с Гуалкмай. Обясни им, че аирианците не са божества, а същества, използвали хората за своите цели. След всичко преживено молители лесно и повярваха. Когато наближиха югозападните брегове на Англия, двамата с Гуалкмай вече имаха планове как да използват тези хора. Поведоха ги към вътрешността, вървяха без спиране няколко дни, докато най-сетне пристигнаха на брега на едно езеро. Средата му се издигаше конусовиден хълм, висок 160 метра. Донхът и Гуалкмай бяха открили това странно геоложко хрумване на природата преди неколко стотин години. На южния край на езерото имаше малко селище. Когато видяха странно облечените пришелци, жителите му се разбягаха и групата се натовари не обезпокоявана на лодките, за да може да прекуси езерото. Но преди това Донхът се погрижи да се запасят с факли. Една тайничка патека се виеше нагоре по склона на хълма и те незабавно започнаха да се катерят по нея. Скоро стигнаха върха, откъдето се разкриваше величествена гледка. Езерото бе разположено насред обширна равнина. На самия връх на хълма имаше кръг от опушени камъни, обозначаващи мястото, където местните бяха палили огън. Близо до огнището стърчеше един по голям камък, висок 30 на сантиметра, дълъг метър и половина и широко метър. Донхът и Гуалкмай го бяха поставили тук с огромни усилия, но сега под него бяха подредени различни предмети, изсъхнали цветя, мумифицирани трупове на дребни животни, които сочеха, че камъкът е придобил култово значение за токашните обитатели. Гуалкмай посегна да очисти подножието на камъка, но Донхът го спря, митовете са полезно нещо, рече тя и внимателно отмести предметите. След това смъкна медальона очията си и го пъхна в една цепнатина в основата на камъка. Молителите отстъпиха назад стреснато, когато камъкът неочаквано потана надолу и се отмести в страни, разкривайки отвора на тесен и тъмен тунел. Донхът ги поведе по стълбището, а гуалкмелю стана на опашката. Светлините на факлите хвърляха трепкащи отражения върху стените, докато се спускаха към неизвестното. Преди много години с помощта на ирлиянски инструменти, Донхът и Голалтмай бяха издълбали този тунел, свързвайки няколко големи подземни кухини в подножието на хълма, за да създадат своя версия на пътищата на Росто. Въздухът в подземията бе студен и влажен. Стените бяха гладко изсечени, стъпалата, чудесно оформени, без каквито и да било признаци от изтриване. Спряха на площадка, затворена от едната страна с япа стена. Тук стълбището правеше остър завой и продължаваше стръмно надолу. Светлината на факлите яско се усили, отразявана от стотиците кристали, с които бе облицована кухината. Едва сега успяха да разгледат мястото, където се намираха. Помещението бе дълго, почти 200 метра и широко 100. Донхът продължи надясно и спря при една врата в стената, между две кристални колони. Когато я отвори, зад нея се показа друг тунел. Вървяха по него близо километър, когато Донхът внезапно спря. Тя постави медальона си в една вдвъбнатина в стената и поредната врата се отвори. Озоваха се в малка крипта, където 26-имата едва се побираха. В средата на стаята имаше малка дървена маса и Донхът се приближи към нея. На масата беше разгънат папирус, затиснат въглите седри парчета кристал. Донхът се извърна и изгледа лицата на молителите, това е щавът на нашия орден. Орденът на ладжетите – дума, която искам да запомните. На вашия език това означава – наблюдатели. А елиянците ви обещаха да бъдете приети в ордена на техните жреци, а на самите жреци, някой ден да могат да пият от граала. Но всичко това бяха лъжи, както вече знаете. Лъжи, в които са мамили вашите преци от много поколения насам. И никой не е получил безсмъртие. А накрая бяхте предадени, молителите мълчаха, на лицата им беше изписано нещо, което Донхат едва сега разпозна. Дняв, заради предателството на ирианците, заради загубата на всичко, в което бяха вярвали, сигурно искате да се биете с илианците. продължи тя, да им отмъстите, задето предадоха вас и човечеството. Но все още не можете да се мерите с тях. Нямате нужните средства. Това, което можете да правите обаче, е да ги наблюдавате. Има много места на тази планета, където аирлианците са скрили могъщи машини. Трябва да открием тези места и да ги държим под контрол, докато дойде часът за всеобщо възстание срещу врага. Донхът Дон извади една кожена кесия, в която бе събрала медалионите и пръстените на убитите водачи. Изсипа ги върху масата и извади от пояса си черен кинжал. Вдигна го на светлината на факлите, сетне бавно си разряза дланта, и искам от вас да дадете кръвна клетва, продължи тя, клетва пред цялото човечество. Закълнете се, че ще бъдете ладжеки. Закълнете се, че ще посветите живота си да наблюдавате аилиянците и техните слуги до деня, в който човечеството ще бъде в състояние да ги унищожи. Тя протегна кинжала, държеше го за острието, кой е следващият? Кой е готов да посвети живота си на човечеството? Кой ще пролее своята кръв, за да докаже, че е готов да встъпи в нашия орден? Един от молителите пристъпи напред без капчица колебание. Казвам се Брин. всичко, в което вярвах, бе унищожено от айлиянците. Всичко, на което ме учиха, се оказа лъжа. Аз ще бъда лъжет и обещавам всички мои потомци също да бъдат членове на този орден. Той поекинжала и си разреза ръката. След това стисна ръката на донхът и кръвта им се смеси. Един по един и останалите 23-ма молители направиха същото. Когато приключиха, върху папируса имаше малка локва кръв. Следващата стъпка бе на Гуалкмай. Той бе военен експерт и бе посветил живота си на борбата с ирлианците. Първо разгъна на масата една карта с точно изображение на земната повърхност, направено от орбита. Знаем, че разполагат с база ето тук. Буалкмай посочи устието на дългата река. Която след много време щеше да носи името Нил. Кой иска да я поеме? Аз, Каджи, поемам тази задача. Мъжът, който заговори, бе нисък и жилест, но гласът му звучеше уверено. Добре, кимна Гуалкмай, не знае много за онова, което те очаква там. Може би едва твоите правноци ще съберат достатъчно информация. Но трябва да бъдеш наш трек. Да се пазиш не само от айрианците, но и от техните водачи. А също и от онези заблудени души сред хората, които ги смятат за истински богове. Един по един Гуалкмай посочи останалите членове на Нови Орден и даде назначение и разпореждание на всеки от тях. Искам да си перисувате тази карта. Рече той накрая, ще разполагате с достатъчно злато и ценности. Освен това, всеки от вас ще получи по един илиенски пръстен или медальон, за да можете да прониквате в техните подземия. Искам пак да ви напомня нещо много важно, не се опитвайте да се биете с вашите врагове, той извади своя меч, не това е вашата задача, свали меча и докусна очите си, наблюдавайте. Докладвайте, старайте се да продължавате рода си, за да може ладжетите да просъществуват през вековете. Битката, за която се подготвяме, ще се състои в далечното бъдеще, след 25 години, на се домхът, ще се съберем отново тук. Ти ще събираш всички изпращани доклади, обясняваше на следващия ден Донхът на Брин. Тя му посочи укървавения папирус, нека това бъде първият документ в твоя архив и единственият, който ще бъде познат за всички присъстващи. Брин бе назначен за пазач на Авалон, както Донхът бе нарекла това място. Той пое папируса, обещавам да изпълня дълга си. Тримата, Брин, Донхът и Гуалкмай, стояха на върха на хълма. Небето бе скрито от ниски сиви облаци, валяше дъжд. Донха погледна на юг, където на брега се гушеше малкото селце, ще си намериш жена и ще я доведеш тук, за да ти роди наследник. Освен това, постарай се да разпространяваш суеверия сред местните жители. Нека живеят в страх от това място. Брин Ким на Словъжение, въпреки че изслушваше тези инструкции за втори път. Май пристъпваше нетърпеливо от крак на крак, но Донхът изглежда не бързаше да потеглят на път. Тя протегна ръка и я положи на рамото на Молителя. И не забрави своята клетва. На Марс, дълбоко под Сидония, Аспасия и неговите съратници се готвеха за хибернационен сън в черните цилиндри. Аспасия беспокоен и уверен, че се е справил успешно със своя таен план. Беше успял да предотврати войната с Артът и да измъкнете и важното примирие, което му спечели време. Вярно, че за сега бе предал земята под властта на Артът, но щеше да дойде денят на неговото завръщане. А междувременно там щеше да се разпорежда неговата сянка. В Китай Артът реши да се настани в изкуствено вдигната могила от огромна земна маса, която по-късно местните щяха да нарекат Цянлин. Той се зарови дълбоко под нея, минирайки под стъпите и с различни съоръжения. След това се зае да изпълнява собствения си таен план. Подготви своя сянка, която премести в една от кухините близо до изхода. Прехвърли спомените и личността си в своята ка и я постави в една машина, която свърза с компютър страж който щеше да следи събитията във външния свят. Остави на компютъра да реши кога да събуди неговата сянка, а на сянката, дали трябва на свой ред да събужда него. Като резервна мярка неговите учени подготвиха 20 същества, които спокойно можеха да минат за човеци само след леко дегизиране. Това бяха онези, които чакат, клонинги от човешки и аирлиянски клетки. Изпратиха ги в тайна база в Африканска планина. Когато приключи с настройките на своя страж, артът се пъхна в черния цилиндър с увереността, че докато се събуди отново, въпросът с доклада до гъмжилото ще бъде изяснен напълно. И тогава вече можеше да си разчисти сметките с пасия. Напрощаване Донхат и Гуалкмей се прегърнаха. Стояха между двата черни цилиндъра в техния космически кораб. Телата им бяха съвсем млади, току-що извадени от ваните. Беше толкова странно за хора, живели хилядолетия. Тя не се очуди, когато глълкма и плъзна ръце по гърдите й, не бързаме за никъде, рече му тя. Той се засмя, наистина ли, цилиндрите могат да почекат още малко, колко малко, колкото ни е необходимо. Осми, миналото, 8. Миналото, 8000 г, пр, хр, дали бяха настъпили сериозни промени? Това бе първият въпрос, който блесна в съзнанието на Донхът, докато пахаше своя медальон в тъпнатината на камъка. Вратата се отмести и Буалкмай пристъпи пръв през прага, стиснал в ръка меча. Донхът го последва. Навън валеше и това не ги очуди. Изненадата беше, че освен техните три каменни колони, имаше още три, подредени на същата дистанция и също толкова големи. В продължение на няколко минути двамата ги разглеждаха стреснато, но кой? поде е и муък объркано. Хората! Засня се Донхът, не зная как са ги докарали до тук, но е факт. Тези, на които дойдохме да помогнем, но как са успели без помощта на кораб и специални технологии, не зная, свирамен е донхът. важното е, че са го направили. И това ми вдъхва големи надежди, тя плесна голокме по ръмото, струва ми се, че са настъпили интересни промени, Авалон също изглеждаше различен. Върхът на хълма бе заобиколен от каменна стена. Имаше още една стена, малко по ниско в неговото подножие. Донхът пъхна медальона в процепа на плочата и тя се отмести. Още докато се спускаха по стълбите, чуха стъпки на среща. Появи се сияние, което бързо се приближаваше. Кои сте вие? извика онзи, който държеше факлата. Беше стар и прегърбен, с беззъбълста и изсъхнало ляво око. Донхът вдигна медальона. Аз съм лъджет, Това е медальонът на водача на ордена. Око Кори е единственото си зрящо око старецът, но как е възможно? Ти си изчезнала преди много години, името ми е Донхът, а това е Глълкмай, но това са имената на основателите. На водачите от първото сборище, имало ли е скорошни сборища, попите Донхът. На второто бяха дошли само четири първите ладжети и трима наследници. Информацията, която бяха събрали, бе крайно недостатъчна и Глълкмай и Донхът бяха решили да се върнат в Стоунхенд и да прекарат в хибернационен период още известно време. Мъжът, който ги посрещна, видимо се сконфузи, А ти как се казваш? Попита го Донхът. Аз съм Брин, Уаджет от Авалон. Донхът се усмихна, така се казваше и първият Уаджет от Авалон. Може ли да влезем, но, разбира се, Брин се отмести. Заповядайте. Брин ги поведе надолу по стълбите до първата площадка, отвори вратата с помощта на своя медальон и те се озоваха в кристалната пещера. Сетне тръгнаха по страничния коридор до помещението в дъното. Тук имаше някои промени. До едната стена бе подпрен дървен съндък с свитъци. Средата на стаята бяха поставени писалище и стол. Миришеше на дим от разпаленото огнище. Седнете, Брин им посочи дървения нар въгъла. Донхът се настани на нара, но Гуалкмай започна да се разхожда из стаята. Имате ли доклад за мен? Попита ги Брин. Другите дойдоха ли с доклади? Попита Донхът. Малцина, отвърна Брин, всъщност само трима през целия ми живот. Двама бяха синове, пратени на дълго пътешествие от бащите си. Освен това, получих 12 доклада чрез странстващи търговци. Доста малко в сравнение с докладите от предишния период, когато тук е бил баща ми, а и попита Глаукмай, още спят. Освен в Египет, къде е това място Египет, на бреговете на една голяма река юго-источно от вътрешното море. Отвърна Брин. Той се изправи до съндъка и извади отвътре един свитък. Донхът стана и се присъедини към Гуалкмай, който го разглеждаше. Върху него бе изрисувана карта на света. Ето тук, посочи Брин на мястото, където бяха пратили първия наблюдател. Тази река се нарича Нил. Той прокара пръст по една криволичеща черта. А това тук е Гиза. Мястото, откъдето управлявата Ирлианците. Почти не излизат на повърхността, според докладите на линията на Каджи. Само когато има празненства, Донхът и Буалкмай се спогледаха. Това, което бяха създали преди 2000 години, все още функционираше. Бриним подаде друг свитък, изписан със ситния илиенски рунически знаци, но някои от тях бяха променени. Тя прегледа документа. Каджи, Уаджатът от Гиза, който го бе написал, докладваше. Че черният сфинц се намира в една вдвъбнатина на платото Гиза. Поне вече знаеха къде е архиварната, а най-вероятно на същото място държаха кивота и граала. Граалът, ръката на домхът потрепери, тя изведнъж си спомни как самомикне и бе достигнал, за да го голови. Продължи да чете, пътищата на Росто, според Каджитова бяха издълбани в скалите тунели, преминаващи под цялото плато. Донха познаваше склонността на ирлианците да се заравят под земята. И това не беше всичко. Каджи смяташе, че в Египет се задават големи промени, а ирлианците се появявали рядко на повърхността, не повече от веднъж или два пъти годишно. Хората разправили, че боговете остаряват и властта им отслабва. Но как може един Бог да остаряе? Имало също така слухове за зловещи оргии в подземията. Каджи бе сиязъл да разознае дали това е отговаря на истината, използвайки аирианския пръстен, предаден му от неговия баща. Докладът му бе сух и лишен от емоции, написан от човек с доста бедно въображение. Донхът плъзна пръст по редовете, има три подземни помещения, камери, покрай четвъртия от пътищата на Росто, който свършва малко след тях. Потърсих скрити процепи за достъп в стените, но не намерих. Във всяка от камерите са положени по два черни цилиндъра. В тези цилиндри видях да лежат окаяни създания, полухора, полуаирлиянци, потомство на ирлиянски мъже и човешки жени. Използват ги, за да им точат кръвта. Всеки месец по пълнолуние жреци пускат кръв на молители и я събират в делви, които сетне свалят в камерите и хранят шестимата затворници в тубите. А после слизат аирлиянците и се хранят с кръвта на шестимата. Защо го правят, нямам представа. Има една врата, която води към архиварната, в пиедестала под статуята на хор, между лапите на сфинкса. Влизах там четири пъти. Освен това има едно същество, което охранява тунелите. Златиста сфера, диаметърът ти е около метър, с черни израстъци във всички посоки. Не забелязва само онези, които стоят съвършено неподвижно или са покрити с наметало. Избубих най-големия си син при първата среща с нея. Тук тръгват унелът към камерите с унези злощасни създания, докато четеше, домхът усети, че дори косъмчетата по гърба и настрахват. Тя знаеше защо ирлиянците постъпват така. Бяха открили няколко сходни места на нейната планета, в подземни ирлиянски станции, които бяха разрушили. Джоба също им бе съобщил за подобна практика на Атлантида. Заразени са ирлиански вирус, междурасовите хибриди можеха да живеят дълъг и изпълнен с мъчения живот, доставяйки удоволствие на своите господари. Тя запомни пътя и нави свитъка, какви други доклади си получил, попита Гуалкмай. Брин донесе още няколко свитъка. Тя прегледа един по един свитъците. Четеше доста бързо, само понякога се затрудняваше с променените знаци. Какво друго, нетърпеливо попита Гуалкмай. Айрианецът, който е управлявал Атлантида, се е наричал Аспасия, това вече го знаем, израмжа Глаукмай, името на другия, който дойде да разбере защо е прекъсната връзката, е Артът. Споразумели са се да сключат примирие и унищожаването на Атлантида е било част от сделката. Наш лъджат е открил друга тайна айрианска база в страна на име Китай. Тя откри и посочи мястото на картата. Намира се ето тук. Под една изкуствено дигната планина. Кои арлианци? От коя група? Донхът повдигна рамене, не пише. Тя прочете мълчаливо и останалите свитъци. Сетна ги върна на Брин, който ги прибръв съндъка. Има сведения за ирлианско човешки клонинги, наричани онези, които чакат, както и за водачи и жреци, срещани на различни места. Изглежда войната между двете фракции на ирлианците се води чрез пълномощници. Какво ще правим сега? Попита Гуалк Май който предпочиташе действието пред разсъжденията. Донхът игнорира въпроса му и се обърна към Брин, имаш ли свой наследник? Брин кинна, синът ми живее в селото с майка си, но съм му предал всички мои знания. Готов е да заеме мястото ми, когато удари часът, справил си се добре, Брин. Старецът се усмихна, никак не беше лесно, повечето оцелените се боят от хълма насред тезерото. Но има и такива, които вярват, че тук е скрито голямо богатство. На четири пъти се опитваха да проникнат, но не успяха да преодолеят каменната врата. Трябва да внимавам, когато я отварям. Синът ми носи припаси само по тъмно. Службата, която изпълняваш, е особено важна, рече донхът, Макар че едва ли ще видиш плодовете и в твоя живот, отиваме в Египет, съобщи донхът на Гулътмай, докато пресичаха с малката лодка езерото около Аваон. Брин бе останал на върха на хълма, откъдето ги изпращаше мълчалив и развълнуван. Думите на донхат го бяха трогнали, не сме достатъчно силни да вземем Граала, възрази Глаукмай. ако отворим архиварната, ще предизвестим техния страж и това ще доведе аилиянците, не съм казвала, че ще вземем Граала. Отвърна тя, но е време да създадам малко неприятности на ирианците. и какви поточно, засмя се май, да разпали му на онези, които те използват, на кого поточно, на неживите, с които се забавляват, пътуването до Египет се оказа доста трудно. Изглежда морското дело бе западнало от времето на Атлантида насам. Повечето моляци предпочитаха да плават само в крайбрежни води. Едва успяха да пресекат пролива между острова и континента. Оттам взеха друг кораб, който обаче следваше всяка извивка на брега и спираше често за провизии и пязна вода. На няколко пъти ги застигаха бури и моряците отказваха да излязат в морето. Бяха ужасно суеверни и се бояха от всякакви поверия и поличби. Атлантида и Ирлианците изглежда бяха забравени. Животът бе труден, съществуванието бе съсредоточено върху ежедневните проблеми от бита. Не се забелязваше почти никакъв технологичен напредък. Селищата бяха редки и малобройни, най-големите едва надхвърляха 200 души население. На някои места хората бяха толкова изостанали, че дори не познаваха колелото. Положението бе малко по-добро край бреговете на вътрешното море, тук хората бяха напреднали. Продължиха покрай Южния бряг на бъдещите Испания и Франция, след това заобиколиха Апенинския полуостров, пресякоха тясното море до Гърция и достигнаха Турция. Цялото това пътуване им отне две години, през това време Донхът и Голокмай наблюдаваха и изучаваха хората, с които се срещаха. Видяха проблясъци на развитие на някои отделни места, но и двамата бяха на мнение, че трябва да изминат още много хиляди години преди хората да могат да предизвикат спящите излиянци. След като напуснаха кораба, те пресякоха границите на Египет. Тук веднага се натъкнаха на съществени различия. На самата граница имаше военен пост, който се ръководеше от водач. Оръжията на войниците бяха подобри от всички, които бяха виждали досега, и службата изглеждаше добре организирана. Придвижваха се нощем, избягвайки контакти с местните. Стигнаха до Гиза късно през нощта и направиха бивък на брега на реката. Останаха в този район още няколко седмици, за да съберат информация. Кайро, градът на север от Гиза, наброяваше 10 000 души, а в лагерите около платото живееха още няколко десетки хиляди работници. Каджилил, ладжетът от Гиза, живееше със семейството си в малка колиба недалеч от каменоделците, които работеха по изграждането на няколко храма на платото. Донхът за сега не бързаше да се среща с него. Черният сфинкс бе положен в една вдлъбнатина, очевидно изкопана с инструменти, каквито хората все още не притежаваха. Очите му блестяха и сякаш излъчваха някаква зловеща интелигентност. Всеки път, когато погледнеше на там Донхът усещаше, че я побиват тръпки. Архиварната улица творяваше обещания и заплаха, надеждата и страха. Около месец след пристигането им най сетне се появи възможността, която очакваха. В нощта на пълнолунието щеше да има празненство по случай прибирането на реколтата и се очакваше появяването на аирлиянците. Време беше да направят онова, заради което бяха дошли. По тъмно Гуалкмай и Донхът вече се бяха притаили между камъните в покранините на Благнатината, където се намираше сфинксът. Бяха се прокраднали до тук още призори и бяха изчакали търпеливо да мине денят. Ето че сега се раздвижиха. Вече знаеха, че жреците се уповават предимно на страха на населението и не толкова на охраната. Около от се навъртаха едва неколци на водачи, които буалкме и домхат заобиколиха с лекота и се насочиха към скритата врата между лапите на сфинкса. Тук се издигаше статуя върху двуметров пиедестал. С помощта на медальона Донхът отвори вратата под статуята и двамата влязоха в пътищата на росто. Следвайки указанията от доклада на ладжета, те бавно се придвижваха по слабо осветените тунели. Стените бяха идеално гладки, издълбани са ирлиянски инструменти, каквито използваха само при важни обекти. Донхът спря, усетила на рамото си ръката на Гуалкмай и двамата напрегнаха слух. От другия край на тунела се чуваше тик-такане, което се приближаваше. Те се сгушиха до стената на тунела и се покриха с наметалата. Донхът надзърна внимателно и спод крайчеца на своето наметало и зърна съществото, което бе описало ладжетът, то се приближаваше към тях, остриетата на израстъците му блестяха, сякаш бяха направени от заострени диаманти. Стори и се, че ще изгуби съзнание. Сърцето й умкаше като побесняло. Тя си спомни, че страхът е един от факторите, на които ирлианците разчитат често, същото бе и на нейния роден свят. Но там те бяха подценили своите създания и цената на тази грешка бе загубата на цял един свят. След една напрегната минута съществото най-сетне ги подмина и изчезна зад завоя. Изчакаха още 20 минути, преди да продължат нататък. Навлязоха в тесен коридор, в който трудно биха се разминали трима. Донхът спря пред килия, затворена с решетки. От другата страна имаше два черни цилиндъра, положени върху каменни постаменти. Хибернационни саркофази, като тези, с които те се бяха сдобили от аирлианците. Цилиндрите бяха оборудвани така, че да не може да се отварят отвътре. Тя се надвеси над контролното табло и програмира цилиндъра да събуди онзи, или онова, което се намираше вътре. След това дръпна резето на по-близкия цилиндър и повдигна по хлупъка. Тялото вътре наподобяваше човешко, но беше много високо, с бледа кожа и ако червена коса. Кожата му бе изпъната върху костите и черепа и му придаваше скелетоподобен вид. То потрепери, разбудено от електрически сигнали. Донхът се наведе и заговори на ирлиянски. Боговете трябва да умрат, за да се измъкнеш от тук. Инак ще издъхнеш в мъки след един дълъг и безцелен живот. Думите й отекнаха в стените на килията. По изненаданото изражение на лицето на странното създание пролича, че я е разбрало. Клепачите му се повдигнаха, зениците му имаха едва забележим червеникав оттенък, сигурен белек, че в жилите му тече аелианска кръв. Блаукмай бе останал в коридора и се озърташе с меч в ръка. Донха докусна с пръстчията на съществото. Там имаше имплантирана в кожата клапа. От доста време те използват, нали? Съществото седна в цилиндъра, тялото му бе обвито с еластични мускулни стимулатори, които да го предпазят от ефекта на дългото залежаване. Той извърна глава и погледна към съседния цилиндър. Донхът отиде при него и вдигна похлупака. Второто тяло бе на жена. Донхът се върна при мъжа. До сега не бе произнесъл нито думичка. Търпението бе достоинство, което Донхът умееше да цени. Такато ти казах, продължи тя, няма да издържиш дълго.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 Обясни, Донхът, повечето хора са като овце. Радват се, като дойде време за паша, и оставят на боговете да вземат решенията вместо тях. Не можеш да убиеш боговете, в и ти глава жената, те са безсмъртни. Донхът повдигна на металото си и им показа шесте черни кинжала, затъпнати в пояса и, с тези ще можете. Изработени са от самите богове, за да се унищожават един друг.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 Те ви точат кръвта, а накрая ви убиват без капчица, съжаление. И как да извършим това, което ми предлагаш? Попита мъжът и, и веригите си. Донхът извади изпот на металото си пръчка от айлиянски метал. Тази нощ, след церемонията, посветена на лятното слънце стоене, ще последвата боговете, които ще присъстват на нея, до едно от скривалищата им в пътищата на Росто. Тя пъхна металния лост в една от брънките на веригата на дъното на саркофага. След това поглед на мъжа с вдигнати вежди. Искаш ли да бъдеш свободен? Да, отвърна той, както ги очакваше. Донхът натисна лоста и веригата се скъса, после освободи и жената. Двете странни създания побързаха да се прегърнат и Гуалкма е извърна очи. Но дори Донхът се шокира, когато мъжът пи усни в шията на жената и пи от кръвта й. Сега не е време за това. Поткани ги тя. Церемонията вече е започнала. Ще имате повече време един за друг. Когато всичко приключи, двамата си зашепнаха възбудено, ако не направите нищо, обречени сте, заплаши ги гидонхът, а ти кой си, обърна се мъжът към Гуалкмай, името ми няма да ти говори нищо. Преди много време ме наричаха Гуалкмай. Носил съм и други имена, както ще бъде и в бъдещето. Аз съм Носферато, а това е Некбет. Гуалкмай повдигна рамене, вампири или лица ето там, добави Носферато, докато вървяха към следващата крипта. Донхът се надвеси над полтовете на саркофазите и натисна съответните хексагони. Близнаците нямаха търпение да надават въпроси, но но ги предупреди да мълчат. Последни освободи най-малките, ма се ги ги четха, оковани тук едва от 26 години, оставям на вас да свършите онова, което е нужно, рече на края Донхът. Но сферато протегна ръка да я спре, разкажи ми още за боговете. Защо им трябва това? Той докосна клапата на шията си. Както вече ти казах, правят го за удоволствие. За тях кръвта ви е еликсир. Предпочита тя пред чистата човешка кръв, и това е всичко. Не ти ли харесваше храната, която ти даваха? Попита го Донхът. Но сферата кимна, а нейната кръв, тя посочи неквет. Не ти ли допадна повече? Така е. В такъв случай, разбираш. Ние съществуваме само за да им доставяме удоволствие, да, отвърна лаконично Донхът, казано е, че боговете са безсмъртни, подхвърли но сферато, в известен смисъл. Глаук и подаде глава от коридора, трябва да побързаме, значи и аз съм безсмъртен, попита но сферато. Донхът поклати глава, не, но ако продължаваш да пиеш човешка кръв и не позволяваш да точат твоята, можеш да живееш много-много дълго. Би могъл също да спиш в цилиндъра. Тогава времето ще минава, без да оставя следи върху теб. Виждала съм го и преди. Те постъпиха по този начин с моя народ. Много отдавна, откъде си, по сферато. Няма да разбереш, тя посочи дъното на късия коридор. Ако тръгнете наляво, ще намерите скрита врата, която извежда близо до Нило. Церемонията започва съвсем скоро, ще се проведе в подножието на сфинкса. Изчакайте, докато се появят боговете, след не ги последвайте по главния път на Росто, но... Но сферата очевидно искаше да узнае още много неща, но Донхът си тръгна, следвана от Глокмай. Той погледна през Рамо, когато се отдалечиха, няма да успеят да влязат в архиварната, най-вероятно, след като не разполагат с ключа. Потвърди Донхът, тогава защо трябваше да ги освобождаваме, за да създадем неприятности на ирлианците, ще видим, Буалкмай не изглеждаше убеден, и заради сестра ми, добави тя неочаквано, никога не си ми казвала, че имаш сестра, за нас тя бе мъртва от деня, когато я взеха ирлианците. Както и за майките на тези, които току-що освободихме, тя имаше ли Буалкмай са по коля да продължи, по да... Гуалкмай помнеше какво се бе случило с хората, които аилиянците бяха затворили в базите си през време на штурма. Всички бяха загинали. Той по-бърза да смени темата, някой ни проследи през тунелите. Усети ли, вършината ли, не, отвърна Гуалкмай, беше човек. Ладжетът не е такъв глупак, на какъвто се прави. А и нали това му е работата, да наблюдава, добре, кимна Донхът. Значи ще използваме и него, Донхът отвори вратата и влезе в малката колиба на наблюдателя, следвана от Гуалкмай. Мъжът скочи на крака, стиснал ножа, а семейството му се скупчи зад него, кажи им да излязат, нареди Донхът на древния език. Тя извади златния медальон и му го показа. Очите на наблюдателя се разшириха, когато чу думите й и видя медальона. Той прибра ножа и извика нещо на семейството си. Те побързаха да се измъкнат навън и потънаха в тъмнината. Никой не е идвал тук, откакто поде наблюдателят, но Донхът го прекъсна. Има нещо, което искам да направиш. Глупаци, просъска глаукмей, докато слушаше молитвите на жреците, които отекваха в стената под тях. Служи им вярно заради обещанието за вечен живот, с който ще ни дари граалът. Служим вярно, както бащите ни, както бащите на нашите бащи, още от първия ден на царството на боговете, което ни извади от мрака. Служим вярно, защото това е най-голямата добродетел. Донхът го побутна по рамото и посочи с ръка, ето там. Скрити в сенките в единия край на блъгнатината, в която лежеше сфинксът, се спотайваха шест фигури, значи не са избягали, жаждата за мъста е могъща сила, рече Донхът, а и примамката на Граала. Гуалкмай замръзна, когато в тъмния отвор на пиедестала се показаха две фигури. Едната вдигна ръка за поздрав и изпод ръкава на наметката му се подадоха шест пръста. Донхът също наблюдаваше и лиянците, когато забелеза някой да се прокрадва в сенките в дясно от тях. Тя го посочи на Гуалкмай, наблюдателят. Жреците се изправиха и си тръгнаха. Отиваха в съседния храм, където щяха да продължат с молитвите. Двамата елианци изчезнаха в тъмния отвор под гърдите на черния сфинкс. Скоро отвън остана само един жрец. В мига, когато се извърна, за да последва двамата елианци във вътрешността на сфинкса, шестимата се надигнаха от сенките и го нападнаха. Всичко върви според плана. Прошет на Гуалкмай, който изглежда себе съмнявал, че получовеците ще извършат онова, което се иска от тях. Казах ти, че жаждата за мъста му гъща сила. Шестимата потънаха в тъмнината, оставяйки зад себе си мъртвото тяло на жреца. Наблюдателят ги последва точно според разпорежданията на Донхът, само двама оцеляха, рече Гуалкмей след няколко часа, повече, отколкото очаквах, отвърна Донхът. Гледаха как наблюдателят и двамата оцелели се спотайваха до ръбана в длъгнатината, какво чакат, попита Гуалкмей, същото, каквото и ние, реакцията. Слънцето изгле и лъчите му озариха два екс-образни кръста, зад които имаше хибернационен цилиндър. Донхът вече се досещаше какво ще последва, най-добре да си вървим, предложи Буалтмай. Донхът беше като парализирана, не можеше да откъсне очи от главата на черния сфинкс, върху която се издигаха кръстовете. Множеството в глобнатината наброяваше няколко хиляди души, но цареше необичайна тишина. Каменната врата между лапите на сфинкса се отвори и отвътре се показа процесия от жреци, водещи трима завързани пленници, половината от групата, която Донхът и Гуалкма и бяха освободили предната нощ. И тримата бяха ужасно бледи и Донхът предположи, че са им източили кръвта до толкова, че да могат да се крепят на краката си. Жената, която на бе прегърнал, без отсечена дясна китка, изтикаха ги нагоре към върха. Малко след това се появиха четирима ирлианци. Всички присъстващи, с изключение на жреците и пленниците, паднаха на колене и сведоха покорно глави. Гуалкмай изсунхя презрително, а илианците носеха черни на метала спуснати на предкачулки. Те се заискачваха бавно нагоре по стълбата към върха на сфинкса. Дом усети, че Гуалкмай се напряга, в края на краищата той беше боголубиец. Един от жреците пристъпи напред и произнесе с ясен глас, вижте цената на непокорството. Вижте цената на предателството. Вижте цената на непочинението. Двама от пленниците бяха разпънати върху дървените кръстове. Скъсаха им дрехите и отдолу се показа бледата им кожа. Жреците извадиха кожени каиши, накиснаха ги ведо с вода и започнаха да ги осукват около крайниците на жертвите. Каишите бяха широки около 3 см, навиваха ги през 5 см и през процепите се виждаше бялата кожа. Жреците продължиха да работят методично, докато овиха в каиши ръцете до подмишниците и краката до слабините. Когато приключиха, върховният жрец се провикна отново, вижте цената на непокорството. Вижте цената на предателството, вижте цената на неподчинението. Гуалк ме сграбчи донхат за рамото, не бива да гледаме това. Вече сме, той млъкна преди да завърши изречението. Вече сме го виждали, довърши вместо него Донхът. Един от пленниците е истина от болка. Донхът затвори очи, но не може да прогони образа на баща си. разпънат по същия начин с кожени каиши, начин да се умре, докато и съхващите каиши прогонват кръвта от крайниците и жертвата продължава да се гърчи в непоносими болки. Сега вече и двамата пленници виеха от неистови мъки, да вървим. Прошепна тя. Те се спуснаха от ръба на глъбнатината. Тък му в този момент жрецът се провикна за трети път, вижте цената на непокорството. Вижте цената на предателството. Вижте цената на неподчинението. Девети, миналото, 3200 г. Пр. Хр. Артът и Аспасия се бяха споразумели да сключат примирие, но въпреки това всеки от двамата бе оставил свои агенти, които да продължат тайната война. В продължение на хиляди години ладжетите, създадени от Гуалкме и Донхът, наблюдаваха техните действия. Почти 5000 години след като Донхът бе освободила неживите от техния затвор под Гиза, дощаба на ладжетите в Англия достигна вест от наблюдателя в Гиза, че във вътрешността на Африка, на склона на една голяма планина, се случва нещо странно и неестествено. Тази вест бе донесена от пътуващи търговци, спуснали се надолу по Нил. Един Ладжет бе изпратен да събере допълнителни сведения. Това бе опасно и трудно пътешествие. Трябваше да се достигне до Африка през Средиземно море, да се осъществи връзка с наблюдателя в Гиза и да се организира експедиция. Когато пристигна в Африка, пратеникът получи допълнителна информация. Ставаше въпрос за странна гора от черни колони, израснала на склона на голяма планина. Местните наричаха двата заснежени върха, с които бе овенчана, сестрите близначки или белите сестри. Но не само ладжетът от Гиза бе обеспокоен от тези слухове. Водачът Хор, който управляваше в Египет, също бе чул за странните неща, които се случват в планината. Ладжетът напусна Гиза само два дни преди оттам да се отправи един военен отряд с задача да провери достоверни ли са слуховете. Но вместо да поеме право на юг, Както направиха египтяните, ладжета тръгна покрай прега на изток и се качи на един търговски кораб, който щеше да се спусне надолу. На няколко пъти, докато спираха в край брежни селца, оладжатът чуваше различни истории за черната гора. Най-сетне в далечината се показаха и самите сестри близначки. Тук наблюдателят слезе от кораба и пое право на запад. След няколко дни, върховете вече се различаваха съвсем ясно, макар и скрити в Мараня. Според слуховете Черната гора бе израснала на склоновете на по-отдалечения. Изминаха още два дни, преди да се доближи достатъчно. Докато ладжетът се приближаваше от изток, египетският отряд изгубил почти половината от войниците си по пътя на юг, също бе наближил планините. Още щом зърна гората върху северния склон на единия връх, водачът на отряда изпрати назад един лесоносец с подробен доклад, както му бе наредено. В началото Ладжетът не забеляза нищо странно. Наложи се да свие на юг между двата върха, в което изгуби още време, точно толкова, колкото бе необходимо на египетския военачалник да прати своя доклад. Едва когато заобиколи втората планина от към север, той не е сетне видял нова, което бе породило толкова противоречиви слухове. На гористата линия върху склона се разпростираше огромна черна мрежа с диаметър почти 4 км. Странни същества штъкаха и с тази мрежа, продължаваха да я строят и разширяват. Макар да бе изчел всички свитъци в авалон, Уаджетът не бе чувал досега за нещо подобно. Той забеляза и египтяните на около 2 км от мястото, където се намираше. Като се увери, че не предприемат нищо, а само наблюдават, избра едно място, откъдето виждаше цялата околност, изъчека. Изминаха две седмици. Един ден, малко след зазоряване, в небето се появи златиста сфера. Уаджетът бе чел за подобни летящи тела и знаеше, че това са оръжия на ирианците. Сферата описа Кръг над планината, след това изчезна на север. Уаджетът знаеше, че египтяните също са я видели. Войниците започнаха да прибират лагера, а той се чудеше какво да направи, дали да остане, или да се върне обратно в Хавалон и да докладва за видяното. Мрежата очевидно все още беше в строеж. Накрая реши да остане. Два дни по-късно се появиха други летящи ириалиански кораби. Бяха девет на брой, са издължена форма и се плъзгаха безшумно в небето. Те увиснаха на около 5 километра от планината. От носовете им бликнаха златисти лъчи, които се забиха в планинския склон. В първите няколко секунди не се случи нищо. Сетне върхът на планината и изригна отвътре. Въпреки, че ладжетът се намираше на доста голямо разстояние, взривната вълна го вдигна и го запокити на 20 метра назад. Небето притъмни от пушек и прах и денят изведнъж се превърна в нощ. Когато отново се изправи, замаян от преживяното, ладжетът погледна на юг. Но планината вече я нямаше. Десети, Г. пръ, хръ, слънчевата система. За да намали скоростта си в междузвездното пространство, космическият кораб използва гравитационното поле на звездата. Корабът бе малък, вероятно разузнавателен, и още докато забавяше, сензорите му се настроиха към сигнала, който го бе привлекал в тази система по време на близовековния му патрулен обход. Носът на кораба се извървя към третата планета, а вътре вече анализираха първата получена информация. Сигналът беше странен пасивен по характер, еднообразно отражение на светлинни лъчи от системната звезда върху нещо на повърхността на планетата, но нямаше никакво съмнение, че необичайният ефект е дело на разум. Тъкмо това бе задачата на кораба да търси и анализира информация от подобен характер и после да изпраща доклади за евентуално наличие на живот сред звездите. А от съществата, които съставляваха неговия екипаж, се изискваше да откриват, инфилтрират консумират в края на краищата да унищожат всякакви интелигентни форми на живот, които се отличаваха от тях самите. След като не засече никакви активни сканиращи системи, нито признаци за наличие на усъвършенствани оръжия, корабът избъва еднократен енергиен импулс. Това всъщност бе пакет от сканиращи сигнали към третата планета, за да определи източника на неразбираемия сигнал. Екипажът не знаеше, че импулсът им е бил засечен от пасивни сензори, докато е преминавал атмосферата на планетата. Един невероятно сложен компютър, функциониращ в минимален режим на енергоразход, засече импулса, анализира го и за частици от секундата изработи цяла серия от възможни противодействия. Тъй като възможностите му заради нискоенергийния режим бяха ограничени доста, той бързо избра най-подходящия от тези модели. Г. Stonehenge когато повдигна похлупака, донхът бе посрещната от тревожно мигаща червена светлина. Тя седна, усещайки мъчителни спазми в отпуснатите си мускули след продължителното лежане. Наложи се да си разтърка очите, за да може да фокусира погледа. Видя, че капъкът на Булаукме се повдига бавно. Той още седеше, когато тя излезе от цилиндъра, зашияпа с боси крака по металния путна, на финбар и бързо навлече комбинезона и обувките. Какво има? Попита пресипнало Гуалтмай. Донхът се настани на пилотското място и прегледа уредите. После включи главния компютър и спрями гащата светлина. По екрана се плъзнаха колонки от информация и тя едва успяваше да ги следва. Засечен информационен трафик между стражите, рече тя на Гуалтмай. Нещо става. Какво? Към планетата се приближава космически кораб. Още един кораб майка. Не. Този не е илиенски, древният враг. Донхът кимна, и какво са предприели аирлиянците, попита Гуалкмай и се надигна възбудено, сигурно е разузнавателен кораб на гъмжилото. Будни ли са артът и аспасия? Не, какво? Донхът четеше внимателно съобщенията между стражите, задействали се автоматично отбранителна система? Къде? Вагиза. Не можем да рискуваме. Заяви Гуалкмай, корабът на гъмжилото трябва да бъде унищожен. Ако е система не успее, ние ще го направим. И какво предлагаш, да помогнем на ирианците? Да помогнем на ирианците, налага се да изберем по малката от двете злини. Глаутмай сегна до нея и започна да включва една по една системи, дремещи от хиляди години. Да, влатото Гиза. В Египет бяха настъпили промени. Черният сфинкс все така сияеше, озаряван от лъчите на изгряващото слънце, но за тявото му рамо се издигаше голямата пирамида, облицована с варовикови плочи. Воровикът отразяваше светлината и генерираше сигнала, който корабът на гъмжилото бе уловил. На самия връх на високата над 160 метра пирамида сияеше ярко-червен трапецовиден камък с височина 6 метра, като венец на това велико творение на човешките ръце. Огромната пирамида стърчаше самотно сред голото плато. Далече на изток, на брега на Нил, се виждаха храмът на Хуфу и вторият храм – на Сфинкса. И докато пирамидата все още бе нова, Сфинксът пред храма бе пострадал от стихията на времето, тъй като се издигаше тук вече почти 7000 години, още от епохата, когато бяха управлявали боговете. Между лапите на Сфинкса стоеше фараонът Хуфу под чиято власт египтяните бяха работили в продължение на 20 години, влачеха гигантски камъни, за да построят голямата пирамида. Фараонът се просна в нозете на каменна статуя, издигната точно пред каменната град на сфинкса. Статуята бе висока почти 3 метра, със странно променени пропорции, тялото бе твърде късо, а ръцете и краката – прекалено дълги. Ушите се спускаха почти до раменете, а вместо очи бяха поставени два сияещи червени камъка. Върху главата имаше трети камък, който представляваше косата. Още постранно за непредобедения наблюдател бе, че навсяка от ръцете имаше по шест пръста. Хуфу бе наследил баща си около 20 годишен, а сега вече бе мъж в средата на своето жизнено поприще. Беше управлявал близо три десетилетия, през които Египет живееше в мир със съседите си, а в пределите на страната цареше благоденствие. Но мирът и разцветът бяха дело на боговете, за да могат усилията на народа да се насочат към изграждането на гигантските каменни издания. Материалът за тях се караше от горното поречие на реката с помощта на тръстикови салове. Хиляди хора целогодишно местаха блоковете от лодките до строителната площадка под строгите погледи на жреците, които стриктно следваха с им с планове. Никой не знаеше каква роля изпълнява помалката, червената пирамида на върха на голямата, но тя също бе част от плановете. Бяха я извадили от една от кухиниите, свързани с пътищата на Росту, където можеха да слизат само боговете и жреците. Флявата си ръка фараона държаше с киптър, дълъг около 30 см и завършващ с глава. Очите на лава също бяха изработени от червени камъни, но тези бляскаха свирепо, сякаш озарени от вътрешна светлина. Хуфо бе събуден само преди няколко минути от върховния жрец Асим. Жрецът му бе подал с разтреперани ръце жезела, сочейки му сияещите очи – нещо, което не бе виждал досега. Още щом ги съгледа, Хуфо навлече робата и изтича от двореца право при Сфинкса, така бе поръчал баща му, ако някога очите на жезела блеснат. Сега лежеше в нозете на хор, сина на Изида и Озирис, боговете, които бяха основали Египет още в зората на времето, през далечната първа епоха. Епохата, в която бяха управлявали боговете, сменени след време оценките. А сетне на свой ред, сенките бяха предали властта на хората, и първият фараон бе поел кормилото на царството. Това бе началото на епохата на фараоните или третата епоха. Асим беше единственият човек наоколо. Той бе върховен жрец на култа към Изида и носеше червена роба. Дясната му ръка без гърчена и изсъхнала, срязана през сухожилията още в ранното му детство. На мястото на лявото му око заеше черна кухина, отгорена от нажения ръжен с който му бяха извадили окото. Глезените и подбедриците му бяха стегнати с лико, за да може да пристъпва, тъй като също в детска възраст му бяха связали сухожилията. Освен това жрецът беше кастриран малко преди началото на съзяването. Обезобразяването бе едно от изискванията, за да стане върховен жрец на култа. Хуфу знаеше, че за тези зловещи деяния се крият съвсем разумни причини. Целта бе да се отъжни животът на Върховния жред, което да убие у него желанието за вечно съществуване и жаждата да се здобие с Граала, за който се говореше, че се намира някъде в подземията на Черния сфинкс. Скиптърът, който Асим бе донесъл на хубво, бе ключът към пътищата на Росто, сложна система от подземни тунели, из които освен боговете, можеха да се движат само последователите на Върховния жрец. На шията на Асим висеше медальон с изображение на око, издълбано в пирамида, символ на неговата служба. Жрецът бе прикликнал на няколко крачки зад фараона и шепнеше съкровени слова на древния език, но от страх гласът му трепереше. Фараонът приключи с молитвите, изправи се и погледна към Асим. Жрецът кимна, хуфо -ху положи скиптера в една вдлъбнатина на пиедестала под статуята, която имаше същата форма от засия и погълна скиптера. Каменната плоча се отмести в страни и под нея се показа тъмна стълба. Хуфо се поколеба, след не слезе неохотно в тунела, следван от жреца, който се движеше изненадващо бързо за усъкътените си крака. Зад тях каменната плоча се върна на мястото си. Хуфо продължи навътре в тунела. Стените бяха съвършено гладки, шлифовани с умения или с инструменти, каквито и най-изкусните майстори не притежаваха. Но фараонът нямаше време да се любова на тази прекрасна изработка, тъй като сърцето му заплашваше да изкучи от гърдите. Беше върховен управител на цялата земя по поречието на Нил, на юг до гористите възвишения и на север до Средното море и много страни отвъд тези граници му плащаха данъци, но тук, в подземията на Гиза, той знаеше, че е само един слуга на боговете. Баща му никога не бе слизал тук, нито бащата на неговия баща, нито който и да бил от от труда преди него. Това бе възможност, от която всички се страхуваха, но я очакваха. Свещенослужителят не бе произнесал нито дума, откакто бе предал скиптара на Хуфо, но такъв бе законът в Египет. Никой не можеше да разговаря с фараона, преди той да се е обърнал към него. Асим, да, господа Точка. Какво ни чака, Хуфу не посмя да спре и говореше през Рамо, докато бързаха надолу по коридора, това са пътищата на Росто, отвърна Асин с мисък и суров глас, били са построени от самите богове през време на първата епоха, преди управлението на Сенките и на фараоните. Писано е, че тук, долу има шест дуата. Бих казал, господа Ю, че отиваме към единия от тях, ти бил ли си във всичките, не, господа Ю. Ходил съм само там, където е повелявал моя дъл, а в този, дето отиваме сега, в него, господа йо, не съм влизал. Говори се, че в един от тези дуати се намира архиварната, историята на времето, преди началото на нашата писана история. Времето, когато боговете са властвали отвъд хоризонта, далеч преди първата епоха на Египет. Старото царство на боговете, отвъд Великото море. Хуфу не се интересуваше от историята и боговете, а само от бъдещето. Казано е също така, Вметна той, че в залата на архиварната се пази Граалът, който дарява вечен живот, така, господа Рю, Кимна Асим, но не мислиш, че отиваме при него. Не е изключено, господа Рю. Завещано е, че ще получим Граала, когато боговете се завърнат и пак ще се присъединим към тях. Дали пък построяването на голямата пирамида не е край на дълговечния план, започнал още в началото на първата епоха? Лично аз не съм виждал нито архиварната, нито грала, господа Йо, може би не си ги търсил достатъчно упорито, подмет на Хуфу. Изграждането на пирамидата наистина бе подвиг, достоен за награда, рече си той. Въпреки чертежите, оставени им от боговете, инженерите неведнъж открито се опасяваха, че няма да могат да се справят. Други преди тях бяха опитвали да построят подобни пирамиди в по-малък мащаб, използвайки познанията на човечеството, и се бяха провалили. Но Хуфо от самото начало знаеше, че ще се справи, както и стана накрая. Стигнаха едно разклонение, пътят бясно бе равен, другият извиваше наляво и надолу. Хуфо знаеше посоката, бе я научил като малък от баща си. Той свърна уверено наляво, целият трепереше и изведнъж осъзна. Че се страхува. Той, който до сега бе карал другите да се гърчат от страх. Но от друга страна, страхът бе и надежда. Някъде там, сред тези тунели и подземия, може би щеше да открие не друго, а ключа към вечния живот златния граал на боговете, който им бе обещан толкова отдавна. И кой, ако не фараонът, осъществил божествения план, заслужава да бъде възнаграден? Не е ли дошъл денят на избраниците? Точка! Тунелът свършваше с каменна стена. Асим свали медальона очията си и го постави в едва забележима блъгнатина в центъра на камъка. Появиха се очертания на врата, сет на стената се плъзна нагоре. Асим пристъпи вътре и даде знак на фараона да го последва. Намираха се в малка крипта, дълга 5-6 метра. В центъра изтърчеше колона от червен кристал, начупената му повърхност хвърляше от блясъци. От върха на кристала се подаваше дръжка на меч. Хуфу пристъпи напред и Асим го последва. През прозрачните стени на кристала се виждаше, че мечът е прибран в ножница с красиви орнаменти. Никога до сега фараонът не бе виждал толкова изкусно изработен меч. Какво е това? Попита той, нарича се Ед Сталибур. отвърна Асим. Трябва да хванеш дръжката, господа Йо. Да извадиш меча от кристала. Хуфу протегна ръце и улови дръжката я бавно нагоре и мечът се показа заедно с ножницата, а сега оголи острието, господа Ю, защо, попита хуфо. защото, премъдри, той ще отключи червения камък, който поставихме на върха на пирамидата, за да може да действа, както му се повелява, а не е ли неразумно. Какво ще стори камъкът, казвам това, което са ме учили, господа Ю. Много е важно, Хуфу ови ножницата и изтегли меча. В същия миг по тялото му премина странна тръпка. Той се олюля и когато се озърна, откри, че криптата е озарена от златисто сияние. Хофу премигна изплашено, Изведнъж по стените започнаха да трептят странни изображения, толкова бързо, че не можеше да ги проследи. Зърна огромен златен палат, пред който пирамидата ще е като джудже. Палатът се издигаше на хълма над един великолепен град от бял къмък, а в далечината се виждаха три вулкана. И всичко това бе заобиколено от безкраен океан. После семярна скалиста пустиня, насред която имаше изсъхнало езеро, причудлива страна, където пясъкът бе червен, а хоризонтът бе закрит от изполински планини. Имаше и други картини, но те се появяваха и изчезваха все по-бързо. Внезапно стените потъмняха, сетне върху тях блеснаха хиляди звезди. Отново празна стена и после гледка от платото горе, но наблюдавано от място, което не можеше да познае. Виждаше сфинкса и нил, но от голяма височина. Изведнъж се досети, че върху стените на криптата е изобразена картината, която би могъл да наблюдава от върха на голямата пирамида. Червената пирамида на върха сега грееше, сякаш озарена отвътрешен огън. Той отстъпи назад. Когато върху стената изникна една червена линия, разшири се и се превърна в човешка фигура, но полупрозрачна. Фигурата заговори на език, който не му бе познат, разбираш ли какво ни казва, попита фараонът. Това е езикът на боговете, господарю. Учил съм го, доколкото познанието за него се е съхранило сред нашето съсловие. И какво казва, нетърпеливо повтори фараонът, надявахме се голямата пирамида да повика други от боговете, започна да превежда Асим, навел глава, за да чува по-добре, такъв беше нашият план, но не се получи. Вместо това дойдоха враговете, Асим дигна ръка и посочи нагоре, дойдоха от небесата. Хуфу също погледна към тавана, над тях се виждаше звездното небе, беше ясно, без никакви облаци, какви са тези врагове. Попите той, но аз им не го чу, древният врат на боговете, рече той след време, убиецът на всичко живо. Врагът, надарен с търпението на Асим поклати глава, тази дума ми е непозната, означава нещо като търпение на камък, безкрайност. А най-точният превод е множество скакълци, рояк, гъмжило. Хуфо бе виждал гъсти рояци скакълци да се носят над нивите и да превръщат ясен ден в нощ. Опита се да си представи с какво биха могли да заплашват самогъщите богове. Видението продължаваше да говори списки в като на птица глас, червеният камък, наречен главният страж, ще спре древните врагове. О повести Асим, след като видението млъкна, екскалибор контролира силата на стража. Докато е в нужницата, главният страж не може да действа. Ти го извади и задейства срещу древния враг, как ще го надвие този главен страж. И какъв е този древен враг? Асин гледаше нагоре. Той посочи с пръст един участък от изображението на небето по тавана на криптата. Този враг, господа Йо. Хуфус също вдигна глава и се облещи. Високо в небето се виждаше черна точка, която бързо нарастваше. Постепенно тя придоби резки очертания и привида и стомахът на Хуфус се сви болезнено. Това беше грамаден летящ черен паяк, единственото, на което му приличаше. Имаше 8 крака, стърчащи от овално тяло, и беше наистина огромен, щом сянката му покриваше цялата пирамида. Буалкма изкара «фимбър» от подземното му скривалище, на брави сочина и се понесе с максимална скорост правока и юг. Заради високата скорост Донхът не можеше да види какви промени са настъпили из земите, над които се носеха. Имам радарен контакт във въздуха, докладва Буалкма и след известно време и снижи скоростта. Бяха над Средиземно море и Донхът вече можеше да различи очертанията на крайбрежието и устието на Нил. Визуален контакт, рече Донхът и посочи една черна точка на предния екран. Гуалкмай се снижи още и във въздуха на десетина километра от другия кораб. Какво, подяволите, е това, зачуди се той, сочейки не към разузнавателния кораб, а към гигантската постройка върху платото гиза за под тях. Не беше там при предишното им посещение в Египет, как стражът ще надвие това чудовище, прошепна Хуфо, докато наблюдаваше паяка, който кръжеше над пирамидата, като извади меча от ножницата, ти му възвърна силата, обясни Асим, гледай мощта на боговете, господайо мой. На Хуфо му се искаше да го удуши. Не можеше да откъсне поглед от летящото чудовище. Внезапно от върха на червения камък се отдели златиста сфера. Прониза за небето и се насочи право към паяка. Чудовището отскочи в страни, хуфо не отделяше очи от него. Междувременно втора сияеща сфера лидна нагоре. Ярко-червени пламъци изригнаха от черния паяк, който се стрелна нагоре в опит да избяга, довърши го, на Гуалкмай, който за миг бе застанал на страната на своя отдавнашен враг. Трета сфера излетя и обгърна целия разузнавателен кораб. Но той продължаваше да се издига и бавно се отдалечаваше на запад. Последва ослепителна експлозия и разузнавателният кораб и изчезна. Гуалкма погледна към приборите, отломки на запад. Струва ми се, че сред тях видях и спасителна капсула, подяволите, изруга донхът. Златистото сияние в криптата постепенно угъсна и хуфо се слече изтощен на пода. Нямаше сили дори да проговори, но подскочи, когато видението се обади отново, сега вече сме в безопасност, продължаваше да превежда Асим, но, той млъкна и затвори очи, съсредоточен върху превода, тя не е в безопасност, кое не е в безопасност, голямата пирамида. Главният страж Пирамидата не изпълни предназначението си. Вместо боговете, тя повика врага, а щом враговете дойдоха веднъж, ще се появят и втори път. Това, което ги доведе тук, трябва да бъде разрушено. Аз им лъкна, очаквайки следващата тирада на прозрачното видение, вече зная какво трябва да бъде направено, продължи той след време, прибери меча обратно в ножницата, господа Йо. Хуфу -ху пъхна мече в ножницата, ела, господа Йо, поткани го чака ни много работа. Фараонът бе така поразен от събитията, разиграли се пред очите му, че дори не възрази, че жрецът му нарежда какво да прави. Той последва асим, стиснал прибрания в ножницата меч. Както Буалкмай бе забелязал, от разрушения разузнавателен кораб се отдели едно черно ядро, приблизително 5 метра в диаметър, металната му повърхност дори не бе надрастана от експлозията. Докато ядрото наближаваше земната повърхност, скоростта му започна да се забавя под въздействието на някакъв вътрешен механизъм, взаимодействащ с електромагнитното поле на Земята. Ала въпреки това падането бе достатъчно бързо от вътрешната му повърхност да се отделя топлина, превръщайки го в сияещо тяло в небето. Макар и позабавило скоростта си, ядрото се удари в една дюна с достатъчно сила, за да се забие дълбоко в пясъка. Когато спря своето движение, капсулата бе на около 5 метра под повърхността. Гуалкма и въздъхна облегчено, когато домхът се появи иззад дюната, на която се бяха приземили. Той отвори люка и тя влезе, цялата облена в пот. Сандалите й бяха покрити с пясък, открили ладжета, попита Гуалкмай. Донхът кимна, в същата колиба. Гуалкмай затвори люка зад нея. Удивително е как родът му е просъществувал толкова дълго, той вдигна, в имбар, във въздуха и го насочи към пустинята. Ще останем ли още малко в района, да, кимна Донхът, в случай, че той се провали. Около час след катастрофата към дюната се приближи човек на Камила. Беше либиец, тръгнал за пазара в Кайро, но бе забелязал още от десетина мили падащата звезда. Воден от любопитство, мъжът остави сина си да наглежда кервана и се отправи към мястото, където бе паднал предметът от небето. Когато наближи дюната, той забеляза, че повърхността и не е гладка, а разровена на мястото на сблъсъка. Либиецът спря камилата в подножието на дюната и скочи от седлото. Лекият ветрец развяваше на металото му. Той застина и се огледа. Имаше чувството, че го наблюдават, но не виждаше никого наоколо. Чу някакъв звук и се обърна. Беше стържене, което идваше изпод пясъка. Мъжът пристъпи напред. Отново чу звук, но сякаш бе само молене. Либиецът спря и избърса от челото си. Имаше нещо в юната, сигурен бе в това. Той погледна наляво и надясно, но не забеляза за никакво движение. Измъкна от пояса си кривия кинжал и зачака. Шумът постепенно се усилваше. По събрал кураж, камиларят направи няколко крачки напред и се озува в подножието на дюната. Тук звукът бе още посилен. Либиецът завъртя кинжала и заби острието в пясъка. То не срещна никакво съпротивление. Удари отново и отново на различни места. Извади кинжала и завъртя глава. Никакъв звук, точка. Пипалата се появиха точно между краката му и го отгърнаха през кръста. Мъжът размаха ръце и изкръщи ужасен. Замахна с кинжала и стовари острието върху гъвкавите пипала, но без никакъв ефект. Писъкът му замлътна, когато тялото му пота на пясъците. Сетна се възцари тишина, на около 500 метра източно от юната две черни очи бяха наблюдавали цялата случка. Човекът почека още няколко минути, без да откъсва поглед от мястото, където бе на Олибиецът, след това се надигна бавно, пропълзя назад, метна се на своята камила и я насочи към гиза. Слънцето се отразяваше от масивния пръстен, който мъжът носеше на дясната си ръка, и гравираното там отворено окола щеше. Ръката с пръстена бе положена върху гривата на камилата, но трепереше толкова силно, че мъжът я вдигна, за да не безпокои животното. Наближаваше полунощ и по заповед на фараон Хуфу на никого не бе позволено да се приближава до платото Гиза. Не беше никак трудно да се изпълни тази заповед, особено след вчерашното страховито представление в небето. Хуфу и Асим стояха на покрива на храма в подножието на пирамидата. Нощното небе бе ясно и безоблачно. Откакто Хуфо бе прибрал екскалибур в ножницата, сиянието на червената пирамида на върха на голямата бе помръкнало. Щом затвореше очи, Хуфо виждаше черния паяк, който се бе от небето. Нямаше никаква представа каква е ролята му, но не се съмняваше, че е опасен. Съществата, които го бяха създали и го командваха, със сигурност бяха достатъчно могъщи, за да се сражават с боговете. Какво чакаме, когато мечата в ножницата, колесницата на боговете не може да се приближи до червения камък? Обясни Асим, който смъка пътбрана и подходящата дума. Трябва отново да го извадите, господарио. Хуфу изтегли меча. Почти веднага червената пирамида заси е с вътрешна светлина, сега вече достъпът до камъка е открит. За кого? Попита Хуфу, За колесницата на боговете. Виж, господаю, Асим посочи на север. Нещо се приближаваше в небето. Хуфо напредна очи и изведнъж осъзна, че това е още един летящ паяк. Само, че този имаше форма на обърната чиния и беше златист на цвят колесницата на боговете тържествено обяви Асим. Летящият предмет премина над тях и увисна над върха на пирамидата. Златистото му сияние се усили и се разшири и постъпенно обгърна цялата червена пирамида. Хуфу отстъпи врещено назад, когато червената пирамида внезапно се отдели от върха на голямата и последва златистия диск. Двата предмета плавно се отдалечиха на север, къде отиват, на сигурно място, господарю мой. Където стражът ще е отделен от ключа, защо трябва да са разделени. Точка. Главният страж ще е в по-голяма безопасност, ако ключът не е при него. А си му морено потърка зящото си око, мечът някога е принадлежал на самите богове. Чрез него те са управлявали стража, а той е властвал на царството. И сега какво? Пратили войници да претърсят пустинята за останки от черния паяк. Господарю, не откриха нито следа от небесното чудовище. Въпреки това, им наредих да доведат тук всички, които са се намирали наблизо по това време. Асим кимна, и тяхната съдба утре ще е като на всички останали. Каква? Поточно, попита Хуфу, господарю, утре трябва да разрушим онова, което твоят народ гради упорито в продължение на 20 години. Той дигна ръка, облицовката на пирамидата трябва да бъде свалена. Защо? Тя изпраща сигнали, господарю, но не доведе боговете, както се надявахме, а техните врагове. Хуфу отново си спомни за летящия черен паяк и неволно потрепери Ще го направя, заяви той, спътан в тъмните сенки на купчина натрушени камъни. Наблюдателят от пустинята бе проследил цялата случка. Той си отбеляза внимателно посоката, в която се бяха отдалечили двата летящи предмета. Въпреки тъмнината извади пергамент и описа вътре всичко с най-големи подробности. После безшумно се отдалечи към брега на Нил. Когато се прибра в своята колиба, извади свитъка и провери дали всичко е нанесено правилно. След това нави пергаментовия лист, запечати го с восък и допредопечата пръстена с изображението на окото и пирамидата. Накрая прибра свитъка в един бамбуков калъф, пъхна калъфа под металото си, излезе навън и седна на песъчвия бряг да чака и изгрева. Беше успял да се изплъзне от войниците на фараона в пустинята по тайни пътища. Беше забелязал сред пленниците и хората от Либийския керван, между тях и човека, който бе погълнат в пясъците. Сега вече можеше да въздъхне облегчено. Беше изпълнил първата част от задачата, която му бе поставила странната жена. Очакваше го нов и изпълнен с още по-интересни събития ден. На зазоряване жертвите бяха подредени в дълга опешка. Великият фараон Хуфо, син на цар Шеферу и царица Хетпе владетел на цялото Средно царство, наблюдаваше с безстрастно изражение реката от кръв, която се спускаше надолу по гладката фасада на голямата пирамида. Седеше на позлатен трон на плоския връх, където доскоро бе разположен главният страж. Пред него бяха поставени четири жертвени платформи, където се трудеха жреците на Изида. Асим работеше чевръсто, тъй като го очакваха още няколко хиляди гърла за рязане. Опешката от нещастници с превити рамене се виеше подървено скеле до самия връх. Асим размахваше екскалибур, меча на боговете, местеше се от една платформа на друга и посичаше вратовете на обречените. Войниците се грижаха опашката да се движи равномерно. Тук бяха всички работници, дори тези, които само бяха надниквали в пирамидата. След клането единствено Хуфу и Асим щяха да знаят какво се крие вътре. Штом поредният работник пристъпеше на площадката, двама войници го сграбчваха за ръцете и го притискаха към масата, а един жрец му извиваше главата назад, в очакване към вях да се приближи асим с Калибор. Кръвта, която рукваше от преязаните шийни артерии, се събираше в един молей, преминаваше през нарочно поставена тръба и сетна се изливаше върху варовиковото покритие на пирамидата. Три от стените и вече бяха обагрени в кърваво червено и сега потокът бе насочен към четвъртата. Спритъпени от дългогодишен тежък тротумове, заобиколени от въоръжени войници, свикнали да се подчиняват безпрекословно на фараона и боговете, нещастниците търпеливо очакваха отредената им участ. Ако някой от тях се опиташе да избяга, войниците ми гом го събаряха, отнасяха го, го горе и го полагаха на някоя от масите. Не само работници, инженери и свещеници имаше в регицата, но и пътешественици, ловени предния ден в пустинята. Либиецът, който се бе доближил от обясъчната дюна, също бе тук, окован във Вериги заедно с пътниците си от Кервана. Когато погледът му на попадна върху етстали бур, покорството му пред неизбежната очест мигом се изпари и то се задърпа назад. Неколци на войници го повлякоха към една от масите където Асим му преяза гърлото с лязко движение. Ала за негова изненада тялото на Либиеца се изви назад и остана изправено, докато от зайналата в гърлото му рана шуртеше кръв. Войниците, които го бяха довлекли, го натиснаха още по-силно, но не можеха да го надвият. С мощен удар Либиецът им скърши вратовете. Асим използва този момент и заби острието на меча в корема му. Нечовешкия клясък се изтръгна от устните на Либиеца. Позлатеният трон на Хуфу бе само на десетина крачки от тази зловеща сцена. Фараонът извика от ужас, когато от раната на гърдите на Либиеца внезапно се показаха няколко сивкаво черни пипала, които завършваха с по три пръстчета. Тялото продължаваше да се извива назад до неестествен ъгъл, сякаш гръбнакът му се бе превърнал в отпусната струна. Аз им замах на смеча и отсече помръдващите пипала. Отрязаната част тупна на земята, сгърчи се и ми го ми изсъхна, сякаш бе изгорена от силен огън. Останалото се прибра в тялото, което рухна на земята. Едва сега жрецът отстъпи назад, но държеше екскалибур, вдигнат и готов за удар. Какво беше това? Попита Хуфу. Асим прониза още няколко пъти окървавения труп в върха на меча. Изгорете трупа, нареди той, а пепелта разпилете, Той се обърна към фараона. Древният враг, господа Ю. Душа е с птицата, която видяхме вчера, какъв е този враг, това е врагът на боговете и нашият враг, но как е влязъл в човека, нямам представа, господа Йо. Вчера видението ми каза да го търся по този начин, но как е оцелял? Нали видяхме, че птицата пада в пламъци, това също не зная, господа Льо, но видението ме предупреди, че може да се появи сред нас. Каза ми да използвам меча, за да го убия. Това оръжие наистина е могъщо, замислено и глава Хуфу, изковано е, за да служи на абсолютния владетел. Хуфу кимна, сякаш тази мисъл вече му бе минала през ума. Даваше си сметка, че оръжие с подобна сила крие както необятни възможности, така и страшни опасности. Аз им даде знак на войниците да продължат с прекъснатата работа, когато и последният работник бе обезглавен, а тялото му, хвърлено от пирамидата и изгорено и четирите страни на Голямата пирамида бяха облени в кръв. Случката с Либиеца не се повтори, Донхът пресметна, че жертвите на клането върху стените на Голямата пирамида надхвърляха 5000 души за по-малко от 4 часа. Беше наблюдавала сцената отдалеч с мощен бинокъл и бе видяла всичко. Не за първи път присъстваше на подобни ужасяващи картини, но това не бе притъпило болката й. Тя не откъсна очи от окулярите. Когато жрецът приключи и отнесе меча на фараона, какво правят, попита Гуалкмай, когато войниците започнаха да забиват дървени клинове във воровиковата обвивка на всички места, където имаше цепнатини. Облицовката започна да се рони на големи парчета, разрушават сигнала, сигнала, онова, което привлече тук гъмжилото, обясни донхът, гладката повърхност, ъгълът, конструкцията, всичко, което отразяваше слънчевата светлина под определен ъгъл. А защо въобще е трябвало да построят пирамидата? Точка, според Ладжета, защото боговете са ги изоставили, тя знаеше, че това не е отговор на същината на въпроса му, и затова продължи. Когато Артът навлезе в системата, първата му работа бе да унищожи предавателя на Марс. А Спасия сигурно е решил да обърне нещата в своя полза, като прати свой сигнал до Ирианската империя и да стовари цялата вина върху Артът. Идеята как да прати пасивен сигнал му е хрумнала доста отдавна. Това е завещаният план. Само, че сигналът доведе тук не илианците, а гъмжилото. И сега пирамидата трябва да бъде разрушена. Тя отново вдигна бинокла. Так му в този момент фараонът и неговият върховен жрец се спускаха надолу по дървената стълба. Господарю, издай заповед никой да не описва събитията от този ден. Рече Асим, какво да направя с меча? Попита Хуфо, може би трябва да го задържа, в случай, че ни нападнат отново, не мечът спря древния враг, господарю, а главният Страж. Без варовика пирамидата не може да го привлече повторно, а защо днес използва меча, за да избиеш всичките тези хора? Защо не предпочете ритуалния нож, защото в меча се крие и една друга сила? Обясни Асим, както сам видя, той е в състояние да убие онова, което се беше спотайло в човешкото тяло. Дори ако е безсмъртно, безсмъртно, повтори Хуфо и се надвеси над него, да не би да е пило от Граала, съмнявам се. Въпреки това всички, които са слизали в тунелите, трябва да умрат, не те разбирам. Аз също не разбирам много неща, господарю. Правя само каквото ми наредят боговете. Мечът е ключ, който трябва да бъде скрит отново, но защо боговете ни накараха да построим? Пирамидата, щом тя доведе тук враговете, боговете се надяваха, че ще повика други богове от небесата, при повторението на отговора Хуфо почувства отчаяние. И сега, разпери той ръце, сега какво ще правя, ти управляваш, господарю, аец Калибур, докато още е в нужницата, а ще го отнесе долу в един от дуатите, където боговете могат да го открият, ако им потребва. Ще е нужен и за главния страж, като се върне. Хуфул разкопча колана и подаде ножницата на Асим. Жреца го и тръгна към входа на подземията. Готов ли е ладжетът? Попита Глаукмей. Предполагам, че е готов. Въздъхна Донхът, но сигурно му е тежко. Днес си сгуби цялото си семейство на стените на пирамидата. Тогава и ние можем да вървим. Ами ако се провали, поколеба се Донхът. Като се провали, ще се провали. Отвърна философски Глаукмей. Щом никой не събуди ирлианците при такава очевидна заплаха, значи ще спят още дълго. И ние ще постъпим като тях. Тези хора още са далеч от възможността да се разбунтуват. Той положи ръка на рамото на Донхът. Не е дошъл моментът, а сим вървеше по каменния коридор, стиснал в едната си ръка скиптера, а във другата Ескалибур. Изведнъж спря, почека една минута, после продължи. На разклонението свърна в дясно, но замръзна на място. Пред него стоеше човек, Каджи. Знаех, че ще се появиш. Душиш наоколо като плъх, по-добре плъх, отколкото роб. Аз им плю презрително с краката му. Ладжет. Вие предадохте нашата професия, Каджи поклати глава. Ние сме я предали, така ли? И кого предадохме? Боговете, които ни оставиха да се борим сами. Които позволиха да разрушат домовете ни и да избият сънародниците ни. Какво свърши днес? Колци не намериха смъртта си в ръцете ти заради твоите, богове. Колко още трябва да умрат, ти си наблюдател, рече Асим, нищо не можеш да ми сториш, такива са законите на вашия орден. Махни се от пътя ми. Каджи стиснат зъби, днес избубих трима братя, шест племеници и двама от тримата си синове. Загинаха на пирамидата. Асим неволно отстъпи назад, заглил си се само да наблюдаваш, вече не съм наблюдател. Едниткият ми оцелял син е следващият лъджет. следващият наблюдател на гиза, на пътищата на Росто, но клетвата остава в сила, нали знаеш, че зад нас стоят онези, които действат, Каджи вдигна ръка и разпери пръсти. Пръстенът със знака на неговия орден липсваше, след като отворих вратата към пътищата, оставих пръстена, за да го намери синът ми. Това подейства на Асим като пробождане с острие. Жрецът стискаше меджа, но не смееше да го извади от ножницата. И какво ще спечелиш, ако ме убиеш? Каджи се разсмя, не си чак толкова важен. Тогава защо, екскалибур, рече Каджи, той е техен. Той е ключът. Искам го, не можеш да го вземеш. Той принадлежи на боговете. Каджи огледа усъкътеното му тяло, поглежда ли си се някога. Имаш ли представа какво са направили с теб? Такава е тената на моята служба. И с каква цел? Какъв е смисълът от тази твоя служба, вечният живот, отвърна Асим, правото да пие от Граала, Граалът, който ни обещават, откакто свят светова, а още никой не го е получил, все някой ден и това ще стане, рече почти шепнешко му Асим, ако не с мен, с някои от последователите ми. Но само с тези, които истински вярват. Каджи отново пристъпи към свещеника. Намираше се в обсега на меча, но Асим не го извади. Не ти ли е хрумвало някога, че да пиеш от граала може да не се окаже чак толкова здравословно? Асим го погледна врещен, имаше вид, сякаш някой току-що му е казал, че небето е червено. Сетне бавно поклати глава, екскалибур, рече Каджи. Асим се отдръпна, мечът ще бъде прибран на сигурно място, според теб това място сигурно ли е? Каджи не изчака отговора, твоите, богове, се бият помежду си. И двете страни знаят за пътищата на росто. Мечът трябва да бъде скрит някъде другаде, инак днешната трагедия ще се повтори. Но древният враг, Фоде Асим, да, древният враг, Кимна Каджи, Екскалибур трябва да бъде запазен и от него. Видях какво се случи на върха на пирамидата. Но защо смяташ, че само и ги враг е оцелял, врагът бе унищожен, не можеш да бъдеш сигурен, възрази Каджи. Гледах как древният враг проникна в Либиеца предния ден в пустинята. Това е много опасен противник. Мечът не бива да остава на това място. Асим се намръщи. Какво знаеш за древния враг? Странно изражение пробега по лицето на Каджи. Легендите, откъде знаеше, че трябва да идеш в пустинята, продължи да настоява Асим. И защо? Гласът му секна. Защото Каджи се хвърли напред и заби кинжал в гърдите му. Когато рухна на пода на тунела, Асим вече беше мъртъв. Каджи се наведе, смъкна на металото на жреца и уви с него мършавото си тяло. Взе екскалибур и Скиптера и се отправи към повърхността, ху, -ху бе сам на върха на пирамидата. Почти една трета от нейната варовикова облицовка бе свалена. В подножието на гигантската постройка се бяха струпали хора, които отнасяха на трошения камънък, за да го ползват за свои нужди. Щеше да стигне завдигането на примитивни къщи. Няколко големи каменни блока бяха положени на върха на пирамидата, за да запазят симетрията и да скрият, че доскоро там е имало нещо друго. Той чу, че стражите подръмхват с оръжията си и се обърна. Една слаба фигура, загърната в жреческо на метало, се катереше по дървената стълба с очевидно затруднение. Аз им се връщаше, стиснал меча в ръка, нали каза че ще го оставиш под земята, посрещна го Хуфо, ли? Загърнатият се приближаваше мълчаливо. Хуфо зятна, когато острието на меча блесна във въздуха и се опря в шията му. Усещаше допира на хладния метал, а аз им, да не си се побъркал. Мъжът си смъкна качулката, беше непознат, кой си и ти, човек, като теб. Името ми е Карджи, Хуфо не отделяше очи от неговите, ще ме убиеш ли? Каджи игнорира въпроса, аз им е мъртъв. Аз го убих. Хуфу погледна през рамо към пирамидата. Непознатият притисна посилно меча към шията му. За първи път в живота си Хуфу се почувства безпомощен и смъртен и си даде сметка, че не е Бого избран, а просто човек. Той те излага, защото и него бяха излагали. Рече Каджи, за какво ме е излагал, попита Хуфу, опитвайки се да отдалечи страшния миг на кончината си. Почти нямаше надежда за спасение, стражите сигурно мислеха, че фараонът обсъжда важни въпроси със своя върховен жрец за боговете. Обещанията им са лъжливи, каджи неочаквано дръпна меча назад и го прибрав ножницата под наметалото, господалю мой, той посочи към пирамидата. Виж как постъпиха с народа ти в името на боговете. Дали няма да е по-добре, ако тези богове престанат да бъдат част от живота ни. Ще те пощадя, ако ми обещаеш да управляваш като човек и да не ставаш пионка на боговете. Хуфо преглътна и сплешено, последните събития напълно бяха разбили самочувствието му, да, да, обещавам да го направя, не ти вярвам, прекъсна го каджи, но ако те убия, няма да постигна нищо, а и вече нямаш друг избор, освен да управляваш като човек. Поважното е, че посях в душата ти семето на съмнението. Може би това е всичко, което мога да направя. От това семе някой ден ще поръсте независимост. Способност да мислим сами за себе си. Толкова пъти са ни лъгали, богове и жреци. Време е да изкувам своя истина. След тези думи Каджи се обърна и тръгна надолу по стълбата. Докато си пробиваше път през множеството, пазачите почтително му съдействаха, разпознали на металото на върховния жрец. Каджи успешно имитираше странната походка на Асим, но само докато стигна до храма. Там той ускори ход и бързо стигна до брега на Нил, където в малка лодка го очакваше млад мъж с меделена на наблюдател. В средата на лодката здраво бе закрепен дървен съндът с дължина около метър. Младежът вдигна капака и Каджи положи вътре меча с ножницата. После извади навик на руло пергамент, доклада му дощава на наблюдателите и го подаде на младия човек. Лодката се плъзна в нощта и пое по дългия си път, за да достави меча и доклада. Екскалибур изчезна в тъмнината. 11. Г, Пр, Хр, Стоунхенч, нямаше тревожно мигане на светлини, когато Донхът повдигна по на своя цилиндър. Тя погледна таблото и установи, че са изминали още хиляда години, както беше планирано, от предишното им пробуждане. И този път тя стана и се облече по-бързо от Гуалкмай. Той още се надигаше, когато донхът вече се настани до компютъра. Има ли нещо, този път нищо, което да е пробудило вниманието на стражите? Е, значи поне към живото не се е връщало, Ким на Глаукмай. Мисля, че ще е добре да идем до Авалон. Интересно дали там все още има наблюдател, надявам се, рече Донхът, докато си слагаше на металото, скоро ще разберем, сълцето на брега на езерото беше необитаемо от доста време, ако се съдеше похватналите покриви на къщите. Нямаше нито една лодка на брега и двамата постояха известно време под дъжда, загледани към островърхия остров. Върхът му бе обгърнат в мъгла, но въпреки това се виждаше, че там е вдигната някаква каменна постройка. Бих могъл да скова лодка, рече Гуалкмай. Имаме време, но не чак толкова много, че да го пилеем. Донхът се отдалечи бавно по брега, и след известно време Гуалкмай чух гласа и елана само. Когато се приближи, тя му посочи една скрита в шобраците лодка. Можеш да доплуваш до там, предложи му Донхът И двамата можем. Гуалк съблече бронята и остана само по набедрена препаста. Сетна се приближи към водата, потърквайки замръзналите си ръце, поедах и се гмурна. С няколко резки движения достигна лодката, улови се за борда и се прехвърли вътре. След това загреба енергично обратно с надежда да се стопли. Когато се върна на отсамния бряг, той слезе, подсуши се и се облече. Донхът го чакаше търпеливо, щом заяви, че е готов, двамата се качиха в лодката и отплаваха към Авалон. Слязоха на каменистия бряг на острова и поеха по тясната пътека нагоре. Там бе вдигнат малък храм, в средата на който се намираше затвореният с плоча вход към подземието. Вратата на храм бе залостена, я натисна срамо, но тя не подаде. Покривът на постройката обаче отдавна се бе разрушил, той се прехвърли през стената и отключи вратата отвътре. Помещението бе тясно, не повече от 4 квадратни метра. Донхът се надвеси над каменната плоча в средата и пъхна медалиона си в процепа. Плочата се отмести, Гуалк ме извади меча и тръгна пръв. Стиснала кинжала, Донхът го последва, като не забрави да затвори плочата. Тунелът бе озарен от няколко елиенски луминесцентни тръби които работеха и сега, след толкова много години. Двамата спряха на прага на кристалната кухина. Прибран с ножницата си, екскалибор стърчеше от камъка, значи се успели да го донесат тук от Египет, отбеляза Донхът, да, така изглежда, кои сте вие. Двамата се извърнаха ряско, млад мъж, въоръжен злъг, се бе приближил бешумно от другия край на пещерата. Донхът си свали медалиона с бавни движения и му го показа. Аз съм Ольджет, това, че го носиш, възрази младият мъж, не значи, че си наблюдател. Аз съм член на ордена, произнесе Донхът на Ильянски. Мъжът сбърчи вежди, това е древният език, учили са ме на него, но недостатъчно, за да разбера какво казваш, въпреки това той отпусна тетивата на лъка, може и заобщо да не сте членове на ордена. Бихте могли да сте водачи, или унези, които чакат, името ми е Донхът, а това е Гуалкмай. Младият мъж отстъпи назад, чел съм за вас. Преди много-много години дошли мъж и жена с същите имена. Вие е техни потомци ли сте, да, кимна Донхът. Не сме водачи, нито онези, които чакат. Ако бяхме, досега да си мъртъв. Идваме от много далеч. Мъжът свали лъка, аз съм Дак Брин. Наблюдателят от Авалон. Донхът му подаде ръка, откъде идвате, попите Дак Брин. Къде наблюдавате, ние сме пътешественици. Рече Донхът, обикаляме наблюдателите, не бях чувал, че има такива. Но винаги има какво да научи човек, какво става са илианците? попита Донхът. Даг Брин повдигна рамене, доколкото знам, още спят, а онези в Египет, мъртви са, някои са мъртви много отдавна. Кимна Донхът, но други още спят, вампир ги изби, докато спят, обясни Даг Брин, преди много години получих доклад за това от наблюдателя в Гиза, вампир. Той от ли беше, Донхът бе изненадана от този неочакван поврат в събитията. Името й беше смътно познато, така е писано, кой управлява сега в Египет, намеси се Гуалкмай, фараонът. Той властва над могащо царство, което завладя много страни, а Граалът, попите Донхът, според последния доклад на наблюдателя от Гиза все още е в кивота, скрит някъде в архиварната. Но ще ви призная, че от доста време не съм получавал сведения от Гиза. Глаукмай се за и зиморничево обгърна тялото си с ръце, Уф. да се махаме от тази влага. Показвай какво имаш и да тръгваме. Добре, нека видим докладите, кимна Донхът и пое към стаята със свитъците. Не научиха почти нищо повече от докладите на наблюдателите. Повечето от тях бяха пращали сведения доста нередовно. Например последният доклад от Гиза бе пристигнал преди 200 години, а от Китай преди 500 години. В него се разказваше за странни същества, обитаващи околностите на планината Циан Лин. Донхът предположи, че това са на някои от освободените неживи от Гиза, или пък бяха рожба на експерименти на самите айлианци. Някои наблюдатели не бяха пращали сведения от хиляда години, или защото родът им е бил прекъснат, или поради невъзможност да пратят съобщенията си през океана. Освен това някои от докладите бяха написани на непознат език. Гуалкме и Дак Брини излязоха на лов. Докато се върнат, тя вече бе взела решение какво да правят по нататък. Двамата мъже донесоха Едар Елен, одраха го и оставиха два бута да се пекат на огъня. Донхът отново се зае с докладите, но и беше трудно да се съсредоточи заради дима, който изпълваше стаята и ви караше да кашлят. Тя забеляза, че Гуалкме се е отпуснал на една койка въгъла. Надвеси се над него и докосна челото му, беше топло. Накара Даг Брин да събере всички завивки, с които разполага, и покри с своя любим. Ала скоро треската му се засили, трябваше да ме оставиш да скова лодка, рече той на пресеколки, имахме предостатъчно време, прав си, съгласи се тя, моя беше грешката. Блакмай се тресеше толкова силно, че се наложи Даг Брин да й помогне да го удържат на койката. Когато най-сетне се успокои, лицето му бе облено в път. Гледаше я замаяно, трябва да се върнем на кораба, прошепна му домхът, не мога да те лекувам тук. Гуалк Май се изсне с дрезга в глас, няма да стигна до там. Докато не ме остави треската, той понечи да се изправи, но не му стигнаха силите, съжалявам, няма нищо, успокои го тя. Дак Брин стоеше в другия край на стаята и ги наблюдаваше, мога да ви помогна да стигнете за където сте тръгнали. До вашия кораб, не, невъзможно ли, поклати глава Донхът. Даг Брин се приближи и вренчи поглед в лицето на Гуалкмай. Исках да ви кажа за сълцето на брега. Жителите му измъха преди 20-ти на години. Обиги нещо странно, всичките имаха треска и трепереха като теб. Жена ми и дъщеря ми също я хванаха. Оцелелите ги пратих да живеят някъде другаде. В началото Донхът мислеше, че Гуалкмай е настинал от студената вода. Но сега се замисли дали някой не е отровил водата в езерото. По време на революцията ирлиянците не се бяха поколебали да използват биологични оръжия срещу хората. Жертвите наброяваха милиони, но независимо от това нямаше право да води Даг Грим при кораба. Нито можеше да пренесе сама и до там. Пътуването със сигурност щеше да го довърши. Единственият му шанс бе е да преодолее болестта тук. Още дълги часове тя остана край него. Някъде след полунощ Буалкмей започна да бълнува на техния роден език и Даг Брин ги поглеждаше озадачено. Донхът сменяше влажни компреси на челото на своя спътник, от време на време го будеше и настояваше да поема течности. Но нищо не помагаше. Малко преди зазоряване Гуалкмей се изправи и извика името на техния син. След това рухна на койката и животът го напусна съсетния му дъх. Донхът се надвеси над него и му скопи очите. Остана така наведена в продължение на няколко минути, след това се пресегна и свали огърлицата му. Ужасно съжалявам, рече Дак Брин, който стоеше до нея. Ще ми помогнеш ли да го погребем? Разбира се. Къде? На върха на хълма, отвърна Донхът. Духът му ще пази това място. Плаваха вече четири дни, когато Глаукмай най-сетне попита за посоката, в която пътуват, към Гиза. Глаукмай кимна, така и предполагах. Търговският кораб, на който се бяха качили, обикалише покрай брежието на Средиземно море, а когато стигнем там, още не съм решила, отвърна Донхът. Обмисляше този въпрос, откакто беше отишла на кораба, за да прехвърли паметта от угърлицата в следващото тяло. Тъй като Гуалкмай нямаше спомен за последното им пребиваване в Авалон, нито беше чел свитъците с докладите, отговорността за вземането на решението падаше върху нея което, разбира се, беше нещо обичайно, откакто двамата действаха заедно, нещата в този свят не са като на нашия. Заради намесата ни ситуацията се измени. И заради войната между Аспасия и Артът. Буалк е на сега и двете страни спят, продължи тя, и вместо тях действат техните слуги. Ключът към главния страж е у нас. Щабът им на тази планета, на острова Тлантида, беше унищожен. Връзката им с Марс е прекъсната, от известно време нямат никакъв контакт с империята. Всичко това обаче постигнахме с цената на много човешки жертви, и при нас не беше поразлично, отвърна Глаукмей, спомни си колко богоубийци изгубихме, докато унищожим предавателите им, и това бе само през първия етап от войната. Донхът не отговори, загледана към брега, значи сняташ, че въпреки първоначалните успехи, хората от тази планета не са достатъчно развити, за да се опълчат на ирианците, да? Глаукмай и потърка за мислено бредичка, значи още е твърде рано, не и ако поде Донхът, но млъкна, какво? Тя извади скиптъра, който бяха донесли преди много години на тази планета, не и ако се сдобием с и го използваме. Ако създадем цяла армия от безсмъртни, Буалкмен е по-бърза да възрази и това и се стори странно. Но след като помисли няколко минути, той поклати глава, няма да стане. Не разполагаме с оръжие, с което да им се противопоставим. Дори и да създадем армия от безсмъртни, няма да постигнем нищо, освен да им осигурим безкрайни страдания. Те ще умират и пак ще възкръсват. Каква ужасна участ! Но дори безсмъртието си има предели. Ние се научихме как да убиваме ирлианците, сигурен съм, че те също знаят как да убиват безсмъртни. Но, Гуалкме направи пауза, мисля, че наистина ще е добре да сложим ръка на Граала, както успяхме да направим секскалибур. Така ще попречим да го използват слугите на илианците. точно това си мислех и аз. Но нищо повече, добави Гуалкмай, нищо, разбира се, защо ли не ти вярвам, робство между хората. Едни хора да се продават като стока от други. Това бе неразбираемо за Донхът. Нищо подобно никога не се бе случвало на тяхната планета. Но Египет се бе променил след последното им идване. Голямата пирамида все още се извисяваше над платото Гиза, но страните й бяха захабени и изронени от ветровете. До нея имаше още две пирамиди, очевидно опити на други фараони да се мерят по блясък с управлението на Хуфу. Черният сфинкс беше скрит от погледите, заринат под повърхността на платото, а над него сега се издигаше негово копие, но от камък. Но не тези промени изненадаха Глаукма и Донхът, а лагерът с роби, който бе разположен в южната част на платото. Хиляди нещастни хора живееха там, заобиколени от пазачи и принуждавани да работят картовски по строежите на няколко храма и още един дворец. Лагерът им бе заобиколен с ниска стена чиято роля бе по-скоро символична, тъй като всъщност страхът държаше хората вътре. Робите не бяха египтяни, имаше представители на всякакви раси и народности, но повечето бяха от племето, наречено юдеи. Бяха ги докарали от една страна на северо от Египет, която също излизаше на бреговете на Средиземно море. Египтяните бяха разгромили армията им, а сетна ги бяха довели тук, оковани в Вериги. Донхът и Гуалк Май откриха наблюдателя в същата колиба, в която бяха живели неговите предци. Беше мъж на средна възраст, който бе наясно с задълженията си, но до сега не бе пратил нито един доклад в Авалон. Изплаши се, като ги видя, и падна на колене, когато Донхът му показа златния си медален. След като си дадоха сметка, че не могат да очакват кой знае каква помощ от него, двамата тръгнаха да разузнаят сами. Пътищата на Ростов все още се охраняваха от златната сфера, но из тунелите вече не се разхождаха жреци. Всъщност изглежда никой, освен наблюдателя, не знаеше за съществуването им. Донхът и Гуалкмай можеха необезпокоявани да слязат в архиварната и да използват скиптера, за да се здобият скивота и граала, но по ще ще бъде да ги изнесат навън. Донхът се опасяваше, че самото отваряне на архиварната ще задейства скритата аларма както бе станало при приближаването на кораба на гъмжилото. А платото буквално гъмжеше от войници на фараона. Едва ли имаше друг начин, освен да долетят в Фимбар. Точка. В края на краищата решиха да използват същата тактика, до каквато бяха прибягвали на тяхната планета. разделе и всявай недоверие. Рамзес 2, настоящият фараон на Египет, имаше двама сина. По възрастният се казваше Мойсей и бе изгнаник от царството заради опит да свали баща си от трона. Бяха го пратили в някаква провинция Мидия, където бе назначен за управник. По-малкият син, Рамзес II, изглеждаше да наследи баща си. Донхът и Гуалкмай поеха за Мидия, която се намираше на изток от Египет, на пустинен полуостров, нарича Синай. Дворецът на Моисей не бе нищо повече от една малко по-голяма къща, опряна на вътрешната стена, която опасваше града. Населението на Мидия не наброяваше повече от хиляда души, страната беше бедна и хората едва намираха с какво да се прехранват. Тежко наказание за непокорния син. То бе породило у Моисей омраза не само към баща му, но и към неговия бъдещ наследник Рамзес 3 само след няколко дни донхът и Глолкмай успяха да си осигурят среща с Моисей сцената на няколко жълтици, които пуснаха в шепата на началника на стражата. Оправникът ги посрещна на дървен трон в стая с нисък таван. Беше зарял поглед през прозореца към пустинята отвън. Двама отечени стражи ги пропуснаха да влязат, като единствената предпазна мярка бе да вземат меча на Глокмай. Но скиптърът и кинжалът останаха скрити под наметалото на Донхът. Гиза е далеч от тук, произнесе вместо стъпление Донхът. Моисей извърна глава към тях. Беше млад мъж, с гъста черна и къдрава коса. Съобщиха ми имената ви, но те не ми говорят нищо. Нашите имена нямат значение, рече Донхът. Жената и за двамата ли говори, обърна се Мойсей към Гуалкмай. Да, кимна той, странно. Какво всъщност искате, този път той се обърна към Донхът, да ви помогнем, подкупили сте началника на моята стража, за да си осигурите аудиенция. Колко злато имате, колко злато има фараонът в съкровищницата си, отвърна се въпрос Донхът, колкото и да е, намира се в Гиза, която, както сама отбеляза, е далеч от тук. Ако прекоси червено море, баща ми ще нареди да ми отсекат главата, не и ако има нужда от вас, че защо ще има нужда от мен. Попита Моисей и сръбна от една глинена чаша, за да му помогнете за неприятностите с робите. Какви неприятности ще стигнем и до това? Моисей започна да барабани замислено с пръсти по облегалката на трона. Защо трябва да се връщам в Египет? попита той накрая, за да довършите започнатото. Бумта срещу фараона. Армията е предана на баща ми, жреците също. Нямам никаква, не с помощта на армията и жреците, прекъсна Годонхът, ще използвате робите. Юдеите, Моисей се намръщи, нали каза, че баща ми ще ме приеме, за да му помогна да се справи с робите. Не съм чувал да е имал неприятности с тях. Сега ми заявяваш, че трябва да използвам същите тези роби, за да го сваля от трона. Ще направите и двете. Моисей помисли малко, сетне на лицето му трепна усмивка, много интересно. И изобретателно, той докосна неволно с ръка един стар белек на челото си, това е от баща ми. Като бях дете, ме биеше често. Родила ме една негова наложница. Сигурно щяха да ме задушат още като малък, но тя ме скри. Добре, че баща ми дълго време нямаше наследник и ме призна. Но след като третата му жена роди законен наследник, той вече нямаше нужда от мен. Знаем, Кимнат Донхът, преди известно време бяхме в Гиза и в Кайро. Знаем как управлява баща ви, чухме много ужасяващи неща. От две години в Египет има суша. Реката не е толкова пълноводна и зърното не стига за изхранване на населението, така какво остава за робите? Иудеите са готови да се вдигнат на бунт. Трябва само някой да ги поведе и да им вдъхне надежда. Защо искаш да се случи това? Попита Моисей, ти иудейка ли си? Не ми приличаш на такава, не съм, призна домха ти пое дълбоко дъх. Ние сме врагове на египетските богове, всъщност те не са никакви богове. Поробиха всички хора, както египтяните постъпиха с иудеите, ако го кажеш в присъствието на баща ми, ще умреш от мъчителна смърт, заяви Мойсей, той се смята за пряк потомък на боговете, а и жреците не пропускат да му го припомнят, не е такъв, поглати глава Донхът, можеш ли да го докажеш? Можеш ли да докажеш, че боговете не хаят за нас? И че всъщност не са богове, да, кинна Донхът, как, не хаят, защото отдавна са мъртви, това е невъзможно, възрази Моисей, боговете не могат да умрат, боговете, пред които се прекламя Египет, са мъртви, повтори Донхът, мога да ви покажа телата им, Изида, Озирис, Хор, и други, които все още почитате, къде са тези тела, надигна се Моисей, в пътищата на Росто, под платото Гиза, и ти ще ме отведеш при тях, да, Моисей стана от трона и се отправи към вратата, тръгваме още утре. Отивам да се наспя, не бива да разказвате на хората за това, обърна се Донхът към Моисей, докато Гуалк стоеше на пост при вратата на криптата. Тримата бяха загърнати в сиви на метала, взети от колибата на наблюдателя. Стояха до един от саркофазите, чийто капак бе вдигнат. Вътре лежеше тялото на Ирлиянеца, който вампир бе убил преди много години. Нямаше никакво съмнение, че тялото не принадлежи на човек и че наистина е мъртво. Бледата му кожа бе мумифицирана, напукана около оставите и изгъвките. Косата бе продължила да расте и след смъртта и сега бе като червеника във влатната възглавница. Шестопръстите ръце бяха сгърчени, до тялото бе положен златен скиптър с глава на сфинкс на върха. Боговете наистина са мъртви, прошепна Моисей. Чух слухове за това преди още вие да се появите, но никой не смееше да го обяви, защото религията е опора на властта на фараона, обясни Донхът, те, тя посочи мумията, винаги са се оповавали на това. Сетне ги замениха сенките и накрая дойде ред на фараоните, хората няма да го приемат, рече Моисей, не е толкова лесно да им отнемеш вярата, така е, замислено Кимна на Донхът, и какво, поде Моисей, но млъкна. Какво трябва да направите ли? Довърши донхът. Да използвате юдейския бог, за да изплашите фараона, юдейския бог. Той само един ли е? Попита Моисей, да истински бог ли е? Въпросът накара донхът да се замисли, не зная, тя погледна към унията, истински, колкото този. Настъпи тревожна тишина. Какво още има тук попита на края Моисей, като се озърташе обезпокойно. Като бях малък, жреците си шепнеха уплашено за някакви скришни места под голямата пирамида на Хуфо, каквото и да има, не ви засяга, отреза Донхът. Моисей се извърна яско към нея, но гола от Майзаста на помежду им, ръката му бе върху дръжката на меча, чувал съм слухове, рече Моисей, че Гралът дарявал безсмъртия и че се пази тук. Жреците го обещават на истинските вярващи в вземяна на беззаветна преданост. Ало, никой до сега не е получавал тази награда, в един от тунелите наистина има кивот, потвърди Донхът, може би вътре е гралът, може би, повтори Моисей. Той я изгледа продължително, но Донхът не каза нищо повече. Накрая въздъхна, добре, доказахте, че боговете са мъртви. Сега какво искате от мен, Гуалк ще ви придружи, отвърна Донхът. Тя бръкна в саркофага, взе скиптера и го подаде на Моисей, наричайте го Аарон. Той ще ви съветва, къде трябва да отида, при баща си, разбира се. При фараона, Донхък извади кинжела, но първо ще направим нещо, за да може баща ви да се вслуша във вас, а не в своите жреци-съветници. Царската охрана не посме да посеча Моисей. Сигурно защото нямаха пяка заповед от фараона, или пък се изплашиха от странния скипта, който носеше. Вместо това оковаха Моисей и блаукме и ги отведоха в гостната на фараона. Положиха ги на колене пред неговия трон. Рамзес II носеше дебела мантия, общите са златни конци, а на главата му имаше корона, посипана със капоценни камъни. Лицето му бе сбръткано, безизразно. Ръцете му бяха скръстени на гърдите и държаха жезъл. Стоеше толкова неподвижно, че в началото Гуалк Май го помисли за статуя. Беше заобиколен от десети на стражи, а от дясната му страна бе седнал синът му, облечен по същия начин. Но без корона. Рамзес две огледа мълчаливо прокодения си син в продължение на няколко секунди, после вдигна жезала и махна едва забележимо за него. Стражите свалиха окогите на двамата и подадоха жезала на Моисей. Той вдигна двете си ръце, стисна жезала с дясната, а лявата разтвори знак, че идва сумир. Татко, как смееш да ме наричаш така? Прекъсна го Рамзес с нисък трепелив глас. Татко, дойдох да ти помогна. На два километра от двореца на Фараона, близо до стената, която заобикаляше юдейския лагер, Донхът извади от раницата си пакет със странен сивкав материал и го остави в подножието на стената. Точно под една от стражевите кули, разположени на равни разстояния по протежението й, пъхна в средата на пакета един чип, сетна бързо се отдалечи от мястото. Малко понататък тя спря отново, извади от раницата метална топка с хексагонални бутони и натисна един от тях. Разнесе се оглушителен взрив, стената подскочи нагоре и рухна заедно с стражевата кула. След миг на мястото имаше само огромна димяща яма, заобиколена от стреснати и изплашени египтяни и юдеи. Но скоро египтяните се окопитиха и реагираха на случилото се по единствения начин, който си знаеха, започнаха да избиват унези роби, които се навъртаха наоколо. Изгладнали заради сушата и постоянния недостиг на храна. Изгубили надежда за по живот, но от юдеите се възпротивиха на войниците и се нахвърлиха върху тях. Тъй като ги надвишаваха числено, те им надвиха, избиха ги и побягнаха през отвора в стената. Точно в този момент втората бомба, заложена от Донхът, взриви казармата на войниците. Че каква помощ можеш да ми окажеш, попита фараонът. Рамзестри се надигна и изгледа презрително братси от висотата на подиума. От каква помощ се нуждаем според теб, мидиски управнико? Точка. Изведнъж целият дворец бе растърсал отдалечен тътен, подобен на грамотевица, въпреки че в небето нямаше нито едно облаче. През отворените прозорци долетя глъчка, последва втори гръм и нови викове, както и шум от приближаваща се тълпа. През една от страничните врати се втурна запахен офицер, изтича при Рамзес 3 и развълнувано зашепна нещо в ухото му. Рамзе му махна да си върви и се извърна към Моисей, какво невероятно съвпадение, идваш тук да ни предложиш помощ и в същия миг юдеите се вдигат на бунт, юдеите са готови да се вдигнат на бунт от доста време, възрази Моисей, и не само заради сушата, а и поради непосилната работа, с която постоянно ги товарят. Дори робите трябва да ядат, пък и освен това не бива да забравяш размерните ни съседи на изток и на юг. В Персия от много време цари ужас, според мен до 10 години там ще нахуят хетите, само лоши вести ли ми носиш, попита Рамзес 2, не, нося и добри, Мойсей посочи Гуалкмай, това е Арон, странстващ войн от далечна страна. Той познава хетите и земите им. Гуалкмай се поклони на фараона, Господарю, с един удар ще решите и двата проблема. Той млъкна, защото в залата нахуха още неколци на офицери и заговориха с приглушени гласове на Рамзестри. Щом излязоха, баща му махна с жезала да предаде какво е научил, две светкавици са ударили стражева кула и казармата в юдейския лагер, въпреки че небето е чисто. А след това юдеите са се вдигнали. Избили са стотина от нашите войници. Целият лагер се е разбунтовал. Но скоро размириците ще бъдат потушени, за известно време. Подмет на Моисей, и какво трябва да стоя, за да реша и двата проблема, настоя да узнае Рамзес 2, Позволете ни да отведем юдеите надалеч от тук, заговори Гуалкмай, на север и изток, покрай бреговете на Средиземно море. Оставете ги да основат там своя държава, близо до мястото, откъдето идват. Държава, която ще ви стане съюзник от благодарност, че сте ги дарили със свободата, и ще възпира нашествията на хетите, и кой ще я управлява. Попита Рамзе ти ли, той поглед на Моисей. Тъкмо ще съм още подалеч от теб в изгнанието си, братко мой, засмя се Моисей. Сигурно ще си доволен от това. Той погледна баща си. А ти, татко, ще се отървеш от размирните юдеи. Хубаво беше, когато Нил бе пълново да и имаше предостатъчно храна, но при тази суша. Тухлите, които правят, не стават за нищо. Подобре границата ти да е защитена от хетите, отколкото да държиш размирни роби. Фараонът пота в мълчание, не, обяви той след известно време, татко, фо се, но Рамзес с две му махна с жезла да замолчи. С юдеите ще се справя и без да ти ги давам за поданици. А от хетите не ме е страх, нека дойдат. Ще окъпем пясъците с кръвта им, както направихме и с посилни врагове. Няма да е толкова лесно, господарио, обади се глълкмай. И защо да не е, заради юдейския бог? Донхът се спотайваше в покрайнините на една занемарена нива на километър от платото Гиза. Тониката й беше подгизнала от път, все още не можеше да успокои дишането си. Тя извади от кожената си раница малка черна сфера с диаметър около 40 см. Това бе старо илиенско оръжие, донесено от нейния свят. Нейните сънародници учени бяха установили след продължително изследване, че сферата всъщност представлява микровълнов предавател, който може да се настройва на различни частоти. При употреба срещу хора той предизвикваше кръвоизив в мозъка. Но сферата имаше и други приложения, от които сега Донхът възнамеряваше да се възползва. Беше я изпробвала и познаваше добре възможностите и настрои я на определена частота, след това я задейства. На пръв поглед нищо не се случи, но една мигаща червена светинка подсказваше, че излъчването е започнало. Смехът на Рамзес 2 отекна на по коридорите на двореца. Юдейският бог. Нима това може да ни изплаши. Рамзес 3 се бе облегнал назад и се озърташе надменно. мен. Голък ма кожената си чанта и извади нещо, загърнато в парче плат. Той коленичи, разгана бавно плата и отвътре се търкул на отрязаната глава на Озирис. Издължените червени очи се вренчиха в очите на фараона, сякаш бяха живи. Какво е това? Изпище Рамзес 3. Той размаха ръце и неколцина от стражите се приближиха към Гуалкмай и Мойсей. Каквото и да е, не е наше дело. Спокойно отвърна Гуалкмай. Господарю, това е един от египетските богове от първата епоха, преди времето на Хор. Открихме тялото му под Гиза в пътищата на Росто. Рамзестри в миг измъкна меча от пояса си и пристъпи към тях, но фараонът му даде знак да почека. Слизали сте в пътищата. В попите той с привидно равнодушен глас. ма и Кимна, да, господа йо. Открихме трупа на този бог заедно с още петима. Няма повече живи богове наоколо. Кой ги е убил? Попите Рамзес две. Гуалкма и повдигна рамене, не зная. Но се боя, че зад всичко това може да стои юдейският бог. Те почитат само един бог и изглежда той наистина могъщ. Този бог иска да бъдат освободени и да се върнат в родните си земи. Още една причина да оставите на Мойсей да свърши това, за което ви моли. Той помълча малко и добави, Господа Йо, научих от един юдейски същеник, че ако не изпълните желанието му, този бог ще прати в земите ви мор. Рамзес 2 премигна, първият признак, че е обеспокоен. Около очите му се появиха бръчици. Изглежда се готвеше да каже нещо, но изведнъж отвън долетяха писъци, изтръгнати от хиляди гърла. Рамзестри изтича при прозореца, следван от Гуалкма и Моисей. Фараонът остана на трона си, но яско извърна глава, сякаш виковете отвън му бяха зашлевили. Какво има? Попите той, скакалци, господа ю, отвърна Рамзестри и тази дума накара всички в залата да потреперят. Домхът се зави през глава са на металото. Имаше чувството, че се е озовала в епицентъра на Свирепа градушка. Хиляди скакалци се блъскаха в нея, привлечени от микровълновото излъчване на ирианския прибор. Те се нахвърляха върху реколтата и я опустошаваха за секунди. Селените напразно се опитваха да ги прогонят, размахвайки мотики. Все едно да се опитват да спрат с пръчка задаваща се буря. От прозореца в двореца на Фараона се видя как към града приближава огромен черен облак. Всички околни ниви вече бяха покрити с насекоми. Подобна напаст се бе случвала веднъж в детството на фараона. Той все още си спомняше ясно огромните поражения, нанесени от древните летящи гадинки. Но сега, когато страдаха няколко години от непосилна суша, последствията за царството щяха да бъдат катастрофални. Рамзес 2 се изправи. Твои са, Мойсей. Отведи от тук юдеите и никога повече не се връщай. Донхът изключи микровълновия предавател. Постепенно ударите през наметалото и намаляха. Тя почека още пет минути и подаде глава. Сякаш през нивите бе преминала страховита боля и бе отнесла всичко със себе си. Само тук там стърчаха отделни стебла. Замиклия с походи чувството за вина пред тези хора. Но тя си даваше сметка, че постигането на далеч по важни цели понякога изисква подобни жертви. Докато вървеше бавно на север, съсредоточи мислите си върху Граала. Нощта се спускаше бързо, а следващия ден щеше да е напрегнат. Тази нощ също я чакаше много работа, Мойсей бе в лагера на юдеите на среща с техните водачи. Не беше никак лесно да се въведе ред след събитията от изминалия ден. Предложението да ги отведе далеч от тук, където да бъдат свободни, бе посрещнато с противоречиви чувства. Имаше дори такива, които се съмняваха, че това е някакъв хитроумен трик от страна на фараона, за да ги накара да излязат в пустинята и там да измрат от глад. Гуалкмай е посрещна Донхът в сянката на голямата пирамида. Както бяха предположили, фараонът бе събрал войските си около двореца. С Гуалкмай сега имаше неколци на въоръжени смечове и удеи, загърнати с на метала. Те го последваха нагоре по стената на голямата пирамида и проникнаха през един таен тунел в пътищата на Росто. На няколко пъти се налагаше да се притаяват в някой ъгъл, скрити под наметалата си, за да избегнат зловещата златиста сфера, която охраняваше зорко пътищата. Прекомерното оповаване на автоматизирани системи за охрана бе една от слабите страни на Ирианците, която бе позволила в края на краищата на сънародниците на Донхът и Гуалкмай да ги надвият. Те изминаха от край до край няколко поредни тунела, следвайки напътствията, които Донхът бе прочел в един от докладите на наблюдателя. Накрая се озоваха в помещение, където цареше непрогледна тъмнина. В мига, когато прекрачиха прага, пред тях блесна огромна сияеща сфера с диаметър 5 метра, която озари просторна подземна кухина. Намираха се на тесен перва с малко над дъното на кухината. пода лежеше черният сфинкс. Донхът и Гуалкмай веднага се досетиха, че най-сетне са открили легендарната архивърна. Кохината бе с дължина над 600 метра и бе облицована с плочи от червен камък. Шестимата юдей, които ги придружаваха, сякаш се бяха вкаменили. каменили. стената бе издялано стълбище, което се спускаше надолу. Донхът и Гуалкмай заслизаха, следвани от останалите. Насочиха се право към отвора между лапите на черния сфинкс, където върху Пиедестел се издигаше статуята на хор. Върху предната стена на Пиедестела имаше старонически надпис. Донхът се наведе и го зачете, като едва забележимо мърдаше устни. Тук пише, че в една друга крипта на пътищата е поставена черна кутия, която може да разруши цялата сграда, ако някой се опита да проникне вътре, без да разполага с ключ, аилиянска атомна бомба или енергоисточник, попита Гуалкмай. Едно от двете, рече Донхът. На тяхната планета бяха използвани няколко подобни устройства и винаги с разрушителни последствия. Нямаше нищо чудно в това, че илианците бяха минирали под стъпите към най-важните си урадия. Шестимата за тях ги слушаха, без да разбират нито думичка. Донхът нямаше никакво намерение, нито време да им обяснява. Тя братна в си и извади скиптера. Постави го в една вдлъбнатина с същите очертания в стената. Сирещата сфера премигна, сетне отново заблестя с ръвномерна светлина. Скиптърът бавно потъна в камъка. Плочета се отмести и зад нея се показа отвор към вътрешността на черния сфинкс. Първо имаше няколко стъпала, после тесен тунел, висок почти 3 метра. Тънка линия от синкави светлинки сочеше пътя навътре. След около 15 метра тунелът свършваше. Изглежда светът все още е цял целеничък. Подмет на усмихнато глаукмай. Донхът извървя последните няколко метра от тунела и се озова в архиварната, последвана от блаукмай и изплашените юдеи. Архиварната на нейната планета бе унищожена заедно с разрушения Ирлиянски щаб. Разполагаха само общи сведения за нея. Помещението, в което се озоваха, бе разположено в търбуха на сфинца. На височина беше 7 метра и на дължина 10 в средата имаше четири колони, между които бяха поставени четири хоризонтални гради. На върха на всяка от колоните имаше по една глава, досъщ като тази на Скиптара, но с червеникави проблясващи очи. Между колоните се спускаше бяло покривало. До стената вляво бяха подредени раки с дрехи. Глаукма и Донхът се отправиха натам, следвани от юдеите. Аз ли си въобразявам, или тези глави наистина ни следят? Попита Донхът. Не се спирай. Поткания Гуалкмай. предполагам, че под покривалото е кивотът, да го вдигнали, предложи един от юдеите, не бива, извърна се Глълкмай, но онзи вече бе приступил напред. Главите се завъртяха към него и секунда по късно ярко червени лъчи го удариха в гърдите. Мъжът се строполи на пода бездиханен, с димещи рани отпред. Един от останалите се надвеси над него, но го постигна същата участ. Другите четирима се разбягаха оплашено и Буалкма се втурна да ги събира. Донхът не сваляше поглед от главите, опитвайки се да измисли как да ги заобиколят. Скоро Буалкма и е се върна, подкарал пред себе си четиримата юдеи. Те се подпираха на стените и категорично отказваха да приближат към средата на залата. Дрехите, досети се Донхът, те принадлежат на онзи, който работи с кивота, тя отново се доближи до раклите. Една от главите я проследи, останалите три продължаваха да бдят на димящите трупове. Сигурна ли си, попита Гуалкмай със загрижено изражение. Донха достигна раклите, без да бъде покосена от огън. Тя вдигна една ленена туника и една хузи през главата. След това се наведе и разгледа останалите принадлежности, ще ми помогнеш ли, подхвърли през рамо към Гуалкмай. Той подкара четиримата към нея. Междувременно Донхът забеляза, че принадлежностите са подредени в строго определен ред, и реши, че вероятно в такава последователност трябва да си ги служи. Тя взе една синя риза без лакави и с златни ресни по края и я нахузи върху тониката. След това си служи разноцветна наметка. Докато я опипваше, забеляза, че в тъканта и са вплетени метални нишки, но липсваше нещо, с което да ги съедини на раменете. От едната страна на скрина имаше рафт, на който бе поставена дървена кутия. Когато я отвори, намери вътре два камъка. Използва ги, за да закопча и наметката, но в същия миг по тялото и премина странно мръвучкане. Добре ли си, попита го е. Беше облека една от ленените туники и върху нея, червено на метало. В раклите имаше още десетина наметки и ризи и юдеите също се бяха преоблекли. Донхът Кимна. В тези дрехи е вградено някакво поле, обясни тя, докато си нагласяваше на наградника. Беше толкова тежък, че раменете й се сгърчиха напред. Пропускаш нещо важно, отбеляза глокме и посочи празните джобове от двете страни на наградника, Охорим и Тумин. Кимна тя, камъните, които активират граала. Може би се вътре в кивота, но имам чувството, че Спасия не би ги оставил там. На рафта имаше и златна корона с три обрача. Като се обличе и си служи короната, Донхът закрачи към центъра на помещението. Четирите глави веднага се извърнаха към нея, готови ли сте, подхвърли през рамо Донхът и без да изчака отговор, пристъпи към бялото покривало. Сърцето изамля, когато от една от главите блесна ярък лъч, който опря в краката й и бавно се издигна нагоре. След като се задържа за няколко секунди върху наградника й, лъчът изчезна и главата се извърна настрани. Изглежда я бяха допуснали, буалкма и останалите се бяха подредили в редица зад нея. Донхът достигна покривалото, коленичи, повдигна го и се шмугна под него, следвана от останалите. Кивотът бе положен върху дебела черна платформа. На височина и широчина беше около метър, а на дължина – малко повече. Целият беше позлатен, а отстрани имаше халки, в които бяха пъхнати два пръта за носене. Върху капака имаше още две глави. Веднага, щом влязоха, те се извърнаха към тях и ги фиксираха със свирепия си поглед. Отново блесна ярко-червен лъч, който обходи цялото и тяло и се задържа на наградника. Когато угъсна, главите се извърнаха една срещу друга и замляха неподвижно. Донхът се колебаеше дали да не повдигне капака на кивота, но си даваше сметка, че сега всяка секунда е ценна. Освен това дори Граала да бе вътре, без двата камъка не можеха да направят нищо. Буалкмай се разпореди, четиримата юда и оловиха прътите и понесоха кивота към изхода на архиварната. 12. Г. Пр. Х. Пустинята източно от Гиза, изглежда фараонът е променил намеренията си, рече Буалкмай, докато наблюдаваха колоната, която се бе проточила на много километри през пустинята, вдигайки гигантски облак от прах. Намираха се на три дена път от Гиза, бяха напуснали плодородното поречие на Нил и сега навлизаха в пустинята, но според Голалкмед се движеха твърде бавно. Моисей водеше колоната от юдеи, зад него бяха четиримата носачи с кивота. Движението изглеждаше хаотично, пъстра смесица от мъже, жени, деца и животни, едни въоръжени, други нарамили рам всички бяха изплашени, но следваха мъжа, който ги бе спасил от робство, кога ще ни настигнат, попите Донхът. Глаук ме извърна поглед към втория облак на известно разстояние зад тях, струва ми се, че са прекалено самоуверени, защо мислиш така, защото дори не бързат. Сякаш знаят, че плячката няма да им се изплъзне. Освен това изглежда фараонът е решил да прати само пехота. Сметнал е, че няма нужда да прибягва до главните си ударни сили. Колесници и конница Знаеш ли, ако ни нападнат, от тази пасмина няма да остане нищо, поне още два дни ще трябва да вървим през пустинята, рече домхът. може пък да успеем да се прехвалим от другата страна преди египтяните да ни застигнат. Главкмай ме поклати глава, казах ти вече, юдеите са пасмина. Няма да издържат и един час, ако египтяните ни нападнат. Пък и дори да успеят, ще дойдат още подкрепления от себе и ще ни отрежат пътя. Не е необходимо да задържаме прохода, посочи Донхът. Във всеки случай не е извъоръжена сила. Има и други начини, и сигурно няма да ми кажеш какви са. Подсмихна се Гуалкмай, още не, рече тя, но ще ти покажа, каквото и да си намислила. Гледай да свърши работа, инак юдеите са обречени. На юг се простираше червено море, а на север бе средиземно. Точно пред тях се бе ширнало оплитко езеро, което местните наричаха Горчиво море, или морето на тръстиките. На някои места водите му достигаха едва 3 метра дълбочина. Имаше множество пясъчни острови, заобиколени от високи тръстики. В най-широката си част Горчиво море не надхвърляше 20 км от Египет до Синайския полуостров. Това бе единственото място, през което можеха да напуснат Египет. На север сушата се охраняваше от нагъстопостроени укрепени постове, в които фараонът бе разположил подсилени гранични гарнизони. А за да прекусят Червено море, им бяха нужни кораби, с каквито не разполагаха. Вървяха по тесен песъч и в проволък през горчиво море, който в най-широката си част не надхвърляше 10 метра. Проволъкът бе спомен за времето, когато тук бе прелетял ирианският кораб Майка, оставяйки след себе си права като чертадия. Както обикновено Гуалкмай и Донхът бяха на опашката на колоната. И двамата поглеждаха с безпокойство към втория прашен облак, който се приближаваше зад тях. Намираха се на мястото, където пясъчният провлак опираше в египетския бляк. Ето там, посочи и Гуалкмай. Над една дюна се бяха показали няколко човешки фигури. Това е предният отряд. Кавалерия. Гуалкмай погледна през рамо. Челото на юдейската колона бе стигнало от срещния бряг на морето от тръстики, но останалата част се бе проточила по цялото протежение на провлака. Глаук изруга тихо на местен език, успокой се, рече му Донхът, всичко съм предвидила. Глаук оглеждаше местността с преценяващ поглед, бих могъл да задържа провлака за известно време с малка група от брани мъже. Хора, които знаят, че отиват на смърт. Ще ти дам огърлицата и после. Успокой се, повтори Донхът, нали ти казах, че имам план. Не е необходимо да се прибягва до подобни драматични решения. Само, че не искаш да ми кажеш какъв е този план. Шърща, тя постави пръст на устните му, скоро луната ще изгре и ще стане светло като ден. И, защо според теб прекарах цяла седмица в пустинята, преди да се срещнем с Мойсей, знам ли, заради плана. Виж тя посочи към езерото, какво да гледам, това езеро е свързано с червено море в южния си край. Всъщност то е по-скоро устие, отколкото езеро, което означава, че се влияе от приливните вълни. А точно това ни трябва. Гуалк ма обмисли чутото в продължение на няколко секунди, но провлъкът е по-висок от вълните. Погледни, вижда се докъде най-високо са стигали, да, в повечето случаи. При нормална височина на вълните, но тази нощ се очаква пълно луние. Приливът ще е много по-голям, тя бръкна в си и извади няколко пакета с експлозив. Ела да ни помогнеш, Буалк ме бе пресипнал. От няколко часа крещаше на юдеите да побързат, но сякаш никой не го чуваше. Накрая изгуби търпение, метна една старица на рамо и я понесе напред, придържайки я с една ръка, докато с другата шибаше на товарените спукашни на животни. Когато най сетне стигна до отсрещния бряк, той предаде старицата на изморените и роднини и се върна обратно. Предният отряд на фараона безприял на египетския бряк в очакване да пристигнат главните сили. Гуелкме знаеше, че това е грешка, сега египтяните бяха изгубили инициативата. Но войниците на фараона вероятно нямаха особено високо мнение за своя противник и бяха уверени, че лесно ще го надвият. Нищо чудно? като се имаше предвид в какво състояние бе иудейската колона. Ти си знаела, че ще ни преследват, нали? Обърна се той към Донхът. Не бях сигурна, но предполагах, ето ги, идват, вдигна ръка Гуалкмай. Предната част на египетските сили бе стъпила на провлака. Останалите ги последваха с бърз ход. Донхът и Гуалкмай поеха обратно, докато се отдалечиха на около 500 метра от Синайския бряг. Бяха заръчали на Моисей да поведе юдеите право в пустинята, колкото се може подалече от водата. Последните юдеи бяха на около километър от тях, когато египтяните доближиха Синайския бряг. Донхът извади черната сфера от раницата си и я стисна с влажни от подпрасти. По повърхността светеха няколко хетсагона с астрономически обозначения, само кажи кога, рече тя на Гуалкмай уповавайки се на инстинкта му на воин за избор на най-подходящия момент. Гуалк Май в ръцете си лък с супаната тетива. Той повдигна бавно, оръжието и стрелата литна почти безшумно към своята цел. Острието й попадна право в гърлото на първия египтянин от колоната и се заби дълбоко. Мъжът падна и от разкасаната му артерия рук на кръв. Предната част на колоната спря, но войниците отзад продължаваха да притискат спрелите. Настъпи суматоха, чуха се изплашени викове, заповеди на командири. Конете в колесниците пръхтяха възбудено и тъпчеха пехотинците. Сега, извика Гуалкмай. Донхът натисна един хексагон. Десетина експлозива, подредени в началото на провлака в разстояние на 15 на метра, се възпламениха едновременно. Водата, разделена от провлака в продължение на хилядолетия, започна да нахлува. Навлечени с доспехи и натоварени с уражия, египтяните във водовъртежите нямаха никакви шансове. Приливната вълна ги помете за секунди. Другите зад тях захвърлиха уражията и побягнаха. А малката група, останала на проблъка, побегна право срещу Гулаукмай и Донхът. Войниците размахваха изплашено ръце, но и не се трогна. Той вдигна отново лъка и започна да пуска една след друга стрелите по възможно най-бързия начин. Около десетина египтяни паднаха покосени, а останалите бяха настигнати от мътните води. Само след няколко минути горчиво море заля на пълно пясъчния провлак. На мястото, където бе потънала цяла една армия, се виждаха само жалки останки, колчани стрели, копия, тръстикови доспехи. Сякаш армията на фараона никога не бе съществувала, съмнявам се, че ще ни преследват повече, промърмори глаукмай, докато мяташе лъка на рамо. Донхът мълчеше, имаше голнил вид, голалкма Изабеля за колебанието и, трябваше да го направим, зная, но тя все още не помръдваше, ще има още много жертви, и като ми го казваш, трябва да се почувствам по-добре, така ли, казвам ти го, за да осъзнаеш, че нямаме друг избор, зная, че нямаме, но не мога така лесно да прежиле жертвите, защото ние не сме като айрианците. Ние сме хора, трябва да бъдем човечни, имаше и трети свидетел на унищожаването на цяла армия. Тялото му бе човешко, но имаше елиянско съзнание. Той обаче, за разлика от Донхът, не бе потресен ни най-малко от ужасната картина. Беше се увил в дълго пустино на метало и се спотайваше върху една повисока дюна насред морето на тръстиките. Цял ден бе наблюдавал преминаването на колоната. Сред бедуините бе известен като Ал и близ Злия. Някои твърдяха, че не е човек, а демон, и до някъде бяха прави. Той беше сянката на Аспасия и идваше от подземията на планината Синай. Беше се събудил, както бе програмирано, хиляда години след като Аспасия си бе тръгнал. От тогава се скиташе по света и го опознаваше. Беше се превъплъщавал много пъти, използвайки аерилианската технология за прехвърляне на съзнанието в ново тяло. Първоначално притежаваше личността на Аспасия, но натрупаният в последствия опит бе започнал да го промени и въпреки, че все още бе верен на своя господар, сега личността му бе променена и покварена. Ето защо сянката на Аспасия избухна в зловещ снях, докато наблюдаваше изтребването на Египтяните. Познаваше добре както единия, така и другия народ. Но не знаеше нищо за двамата, които бяха организирали засадата – мъж и жена които очевидно имаха достъп до ирлианските уреди, каквато бе малката черна сфера в ръката на жената и експлозивите, заровени в пясъка. Иудеите бяха странен народ. Много години бе наблюдавал малкото им царство на брега на морето. Хора, които вярваха в пророци и в един бог, наистина странно съчетание, каквото до сега сянката на Аспасия не бе срещал. След като египтяните ги бяха завладели, сянката на Аспасия се успокои, че този малък проблем е решен от само себе си, очаквайки опасното племе да бъде поставено на колене. Но сега юдеите отново бяха свободни, а тези двамата очевидно знаеха много неща за аилиянците. Каквото и да означаваше всичко това, беше знак за опасност. А сянката на Аспасия бе оставен да се скита по света тъпмо, за да се справя с подобни опасности. Ето защо когато и последните юдеи се изгубиха зад близките хълмове, той ги последва незабелязано, Донхът и Гуалкмай вървяха в опешката на колоната. Оставиха на Моисей да води своя народ из пустинята. Гуалкмей нямаше търпение да се върнат на кораба, но Донхът не смееше да изостави Граала. Тя си даваше сметка, че Гуалкмей е прав, все още бе твърде рано за да използват Граала за своите планове, но изпитваше някакво странно влечение към това могащо творение на една чужда цивилизация. След всички ужасни събития, на които бе станала свидетел, както на своя роден свят, така и на Земята, тя чувстваше, че Граалът е едничкият начин да наклонят везмите в своя полза. Трябваше да победят илианците, без да се стига до разрушаването на цялата планета. Трябваше да задържат Граала, и разбира се, да не привличат вниманието на илианците и на гъмжилото. Тогава може би това щеше да е първата планета, населявана от безсмъртни човеци. Такива мисли витаяха в главата й, докато крачеше из пустинята към земята, която Мойсей бе обещал на своя нов народ. Но дори сега имаха работа. Вечер обикаляха из лагера, заслушваха се в разговорите на хората, преценяваха ги и търсеха. Трябваше им наблюдател, който да държи по токок и когато тези два предмета вече не се намираха в обсега на наблюдателя от Гиза. След около две седмици най-сетна се спряха на един млад мъж, който им се стори подходящ. Беше от мълцината, които подлагаха на съмнение проповедите на свещениците за новия Господ Бог, както и за останалите богове, пред които се прекланяха някои от иудеите. Освен това хранеше известни подозрения спрямо Моисей. Отведоха го в пустинята и в продължение на три дни разговаряха с него като подготовка за новата роля, която смятаха да му отредят. През първите два дена той отказваше да повярва на разказите им за ирлиянците, Атлантида и Гражданската война, докато накрая Донхът не му демонстрира действието на някоя ирлиянски устройства. Отведоха го понадалеч от лагера, където тя постави насред пясъците експлозив и го зриви дистанционно. Това се оказа достатъчно да го убеди, че макар двамата да не са богове, притежават сила, равна на тази на небесните пратеници. Дадоха му пръстен на ладжет, снабдиха го с толкова информация, колкото сметнаха за нужно, включително и за местоположението на щаба на ладжетите в Авалон, където трябваше да праща редовни доклади. Донхът бе открила, че хората умеят да се организират, когато им бъде поставена ясна и точна задача, цел на живота, и тя се стараеше да се възползва от тази тяхна черта. Също както и от склонността им да се оповават на религията. Склонност, от която се бяха възползвали айрлианците. Все още не знаеше дали това желание да се вярва в нещо по-голямо от обикновените човешки способности, без спонтанно възникнала особеност на човешкия род, или бе съзнателно заложено от самите айрлианци. В края на краищата реши, че това няма значение, щом съществуваше и можеше да се вгради в плановете й, а в лагера страховете на хората непрестанно нарастваха. Юдеите се бояха, че египтяните ще ги последват отново, за да ги върнат към робството. Това бе причината да изберат най-дългия и криволичещ път, който достигаше чак до южната част на Синайския полуостров, максимално далече от египетските укрепени постове. Скоро Буалкмай започна открито да недоволства от тази загуба на време. Непрестанно повтаяше, че пребиваването в пустинята е опасно и за двама им. Между юдеите вече се бяха образували връждуващи фракции, Нещо типично за този народ, който всъщност се състоеше от 12 различни племена. За да запази властта си, Мойсей пусна слуха, че е син на юдейска рубиня. Подобно политиканство не беше отвратително според Гуалкмай, още повече, че Донхът не можеше да му даде убедителна причина за оставането им в тази безлюдна и сурова страна. Два месеца след като напуснаха Египет, юдеите се разположиха на лагер край малък Оазис. Храната бе на привършване, което беше допълнително изпитание за всички, тъй като още преди да потеглят на изнорителното пътешествие бяха преживели суша и глад. Гласът на недоволството растеше не с дни, а с часове. «Вече наистина е време да се връщаме на кораба», заяви Гуалкмай. И двамата бяха облечени в бели туники, превързани на пояса с въжета. Стояха на един хълм в източния край на оазиса. Оттам се виждаше южният край. Където се бе разположил Мойсей и свитата му, чака ни дълъг и тежък път, добави Булакмай, когато забеляза, че Донхът не го слуша, а аз съм изморен. Това привлече вниманието и, какво искаш да кажеш? Все още имаме млади и силни тела. Как може да си? Изморен съм, повтори той и повдигна рамене. Не зная какво ми е, но никога до сега не съм се чувствал толкова слаб, да не си болен. Тя се надвеси към него и се въгледа в лицето му. Беше се изплашила, спомни си за преживяното последния път в Авалон, не мога да определя, рече Гуалкмай, мъчи ме постоянно безпокойство и безсъние, той кимна към хората, събрани около Моисей, унези там не могат да се разберат откъде изгрява слънцето, а какво остава за посоката, в която да продължат. Не виждам голяма надежда да открият храна и с тия пощинаци, ако си тръгнем, какво ще стане с Граала, направихме каквото ни беше по силите. Останалото ще свърши иудейският луаджет. Гралът и кивотът ще се превърнат в легенда от миналото, но по-важно поважното е, че илианците и техните слуги няма да ги получат. Може би дори ще е по-добре, ако двамата стъп не знаем къде са. Така няма да се изкушаваме да ги използваме. Нали се разбрахме да блокираме предаването на тази информация при следващата регенерация? Това бе ирлиенска технология за съхраняване и опазване на важна информация, която би могла да попадне при гъмжилото. Май за сега ще трябва да изоставиш мечтата си, продължи Гуалк Май. От самото начало знаехме, че ще трябва да измине ужасно много време, преди да настъпи часът да пробоним от тук ирлиянците. До сега се справихме чудесно, особено когато предизвикахме гражданската война, която доведе до разрушаването на Атлантида. Дори взехме граала, но дойде време да оставим историята да се развива по естествен път. Път каквото е писано, да става, той кимна към илдеите, прав си, съгласи се домхът, време е да си вървим, сянката на Аспасия и с поглед двете загърнати в белина метала фигури, които се отдалечаваха през пустинята на север. Все още не знаеше кои са тези опасни непознати. Беше чул слухове за някаква група ладжети, които следили действията на ерианците още от времето на Атлантида. Техен представител имаше и в Гиза, но сянката на Аспасия го смяташе замаловажен и досега не се себе занимавал с него. Може би тези двамата също бяха уаджети. Ако е така, не се ограничаваха само с наблюдение. Кражбата на Граала от архиварната бе истински подвиг, макар и лишен от смисъл. Сянката на Аспасия бе готов във всеки един момент да им противодейства. Веднага, щом двамата непознати се изгубиха в мрака, той проводи в юдейския лагер свой човек, Бедуин, когато бе вербовал преди много години. Предаде му послание за Моисей и знак, с който да привлече вниманието на юдейския водач. От известно време Мойсей живееше с убеждението, че е допуснал грешка по-добре да си беше останал управник на Мидия, вместо да се занимава с този неблагодарен народ. Винаги бе смятал юдеите за единни, а се оказа, че народът им е съставен от 12 различни племена. Беше почти невъзможно да накара повече от двама племени старейшини да се съгласят по някой въпрос, а какво оставаше за 12-те? Всяко решение изискваше нови събрания, караници и разногласия. Водеше ги дълъг и криволичещ маршрут не само защото се боеше от египтяните, а и защото знаеше, че в Палестина ги чакат нови изпитания и искаше до пристигането там юдейският народ да бъде единен и спотен. Този ден най-важният въпрос, който обсъждаха, бе храната. Юдеите бяха потеглили с оскъдни припаси, а по пътя нямаше откъде да ги попълнят. Двамата непознати, които стояха в основата на този план, Буалкмай и Донхът, от известно време не се мяркаха. Докато дванайсетте старейшини спореха грамогласно, един от помощниците на Мойсей му пошушна, че отвън го чака един местен, който искал да разговаря с него. Доволен, че може поне за малко да се измъкне, Мойсей напусна шатрата и се приближи до бедуина. Господа Ю, извика той и падна на колене при появата на Мойсей. Какво искаш? Точка. Бедуинът се изправи и му подаде амулет. Върху него бе изрисуван лъков пирамида, символът, който му бе показала Донхът. Уаджет ли си, попита Моисей. Не, господа ви. Аз съм пратеник на Омия, когато наблюдават уаджетите. Какво искаш да кажеш? Прещаме самият Господ Бог. Нося ви блага вест и надежда за спасение. Моисей забеляза, че бедуинът бе използвал Бог в единствено число. И кой е този Бог? Дето те праща, единственият истински бог, отвърна бедуинът, като знак на неговото благоволение към народа ти той ви е приготвил храна. Това поне звучеше пообнадеждаващо, и къде е тази храна, ще ти покажа, а след не можеш да отведеш народа си при нея. Но трябва да им кажеш, че им я пръща техният бог, защото иска да им помогне да прекусят пустинята. Но иска също така да го почитат и да му се преклонят като на единствен бог. Мойсей кимна, разбираше, че това е и начин да се обединят различните племена. И това ли е всичко? Иска да се срещне с теб и старейшините, така ли? Мойсей очудено повдигна вежди, да. Но първо, храната. После ще дойда да ти кажа къде да се срещнеш с него. Храната наистина бе в изобилие и предизвика голяма радост по юдеите, които веднага повярваха, че Мойсей е избранит на Бога. За известно време припирните утихнаха. Лагерът бе преместен на мястото, което бедуинът посочи на Моисей, далеч на юг, в подножието на две планини. Трябваше им цяла седмица да си възстановят силите. Седне бедуинът се появи отново, късно през нощта. Той нареди на Моисей да повика четири старейшини, да вземат кивота и да се изкателят на планината. Моисей се изненада, че бедуинът знае за кивота, тъй като се бе постарал да запази съществуването му в тайна. Бяха го стрили в голям дървен съндък, натоварен на каротка. Моисей заповяда да извикат четири старейшини и им даде лаконични заповеди. Следващата вечер, веднага, щом се стъмни, те взеха кивота и се отправиха към планината. Както им бе казал бедуинът, от подножието започваше тясна пътека, която се виеше нагоре по склона. На зазоряване бяха искачили едва две трети от пътя. Малко след това достигнаха тясна клисура, където ги очакваха неколци на бедуини, облечени в черни на метала и въоръжени с дълги копия. Водеше Гионзи, който бе предавал инструкциите на Моисей: Оставете кивота тук, заповяда той. Иудеите с облегчение се освободиха от тежкия съндък Последвайте ме рече бедуинът. Тръгнаха след него, а останалите бедуини ги последваха отзад. Стигнаха до висока скала, штръпнала право нагоре от склона. Бедуинът спря при подножието на скалата и пъхна знака с пирамидата и окото в една цепнатина. Юдеите се дръпнаха уплашено, когато в сталата се появи отвор, широк 3 метра и висок 2. Един от тях дори понечи да побегне назад и Мигум бе посечен от вооръжените бедуини. Останалите юдеи и Моисей побързаха да последват водача. Вратата се затвори зад тях, аз съм от бог. Гласът отекна в мрака, усилено голите камени стени на помещението. На тавана блесна светлина, която озари една фигура в отсрещния край, висок мъж в черно на метало и вдигната качулка. Ако не ми се починявате, ще ви сполети участта на вашия другар. Юдеите паднаха на колене и се проснаха по очи на пода. Моисей се поколеба, сета също застана на колене и сведе глава. Аз съм единственият бог. Продължи загърнатата фигура, ще ми се прекланяте и ще изпълнявате заповедите, които ще ви дам. Искам да запазите кивота, но никога няма да го отваряте. Смърт чака всеки, който дръзне да повдигне капака и да надзърне вътре. Загърнатият се извърна и закрачи към вратата вълцрещния край на подземието. Елате с мен. Ще ви покажа много чудни неща. Сянката на Аспасия изпроводи са замислен поглед Мойсей и старейшините, които отнасяха кивота обратно надолу по пътеката към техния лагер. Сега те бяха водачи, волята им бе пречупена от стража компютър, при който ги бе отвел. За един кратък миг сянката на Аспасия се бе изкушил да запази кивота и грала, но знаеше, че за подобна постъпка неговият създател ще го унищожи. Всъщност това, което трябваше да направи, бе да върне кивота и Граала в Гиза, но тогава щеше да изгуби и малката надежда да се възползва от невероятните свойства на Граала. От известно време му бе умръзнала тази безкрайна игра на превъплъщения в служба на аилиянците. Вече познаваше достатъчно добре своя първообраз, за да храни каквито и да било иллюзии за своята съдба, когато той един ден се завърне. Аспасия първо щеше да се освободи от него и чак тогава да се захване със своя отдавнашен враг Артът. А дори Артът да спечели, той също щеше да го унищожи. Ето защо сянката на Аспасия градеше свои планове и като остави кивота и на юдеите, той си осигури тайна вратичка, в случай че възникне необходимост да прибягва до нея. Беше втълпил на Моисей и юдейските старейшини, че трябва да опазят кивота на всяка цена. Освен това бе усилил вярата им към техния нов единствен Господ Бог. Религията, както отдавна бяха открили аилиянците, бе сигурен начин да държат хората в подчинение и сянката на Аспасия нямаше нищо против да се възползва от това преимущество, за сега всичко върви според плановете, говореше Глаукмай. докато се събличаше за поредния продължителен хибернационен сън. Дълък Белек пресичаше дясната му ръка от рамото до предмишницата, спомен от една битка с галите, които им бяха устроили засада в гората. Донхът кимна, а елиянците вече не притежават Граала. Това е огромна крачка напред. Но сега се безпокоя за Мойсей и иудеите. Гуалк постави пръст на устните и, тихо, не искам да отнесеш тревогите в сънищата си. Инак ще ги прехвърляш в ума си отново и отново, докато спиш. Той я взе на ръце и я понесе към пилотското кресло, Моисей не може да доживее до обетованата земя, която бе обещал на юдеите. Сянката на Аспасия научи за смъртта му от един от своите шпиони – бедуини, които бяха проследили юдеите до Палестина. Но все пак 12 племена се бяха обединили под неговото водачество, а старейшините се бяха върнали от планината с несъкрушимата вяра, че съществува само един бог и че трябва да живеят според неговите закони. Хората обичаха да им бъдат определени правила, това качество им бе оставено в наследство от ирлианците. Тяхното малко царство не само оцеля, но и скоро показа белези на процъфтяване. Безрезервната им вяра в единствения Господ Бог ги дари с сила и целеустременост, която бе огромно предимство спрямо останалите народи. Сянката на Аспасия можеше да е доволен, поне за известно време Кивотът и Граалът да бъдат в сигурни ръце което, разбира се, не означаваше, че той ще се откаже от осъществяването и на останалите си планове. 13. Г. Сл. Х. Стоунхенч Когато отвори очи, Донхът се почувства бодра и изпълнена с оптимизъм. Тя се усмихна, защото си спомни думите, които й бе казал Булаукмай на прощаване, преди да спуснат по хлопаците предния път. Оказа се прав, лошите мисли трябваше да се прогонват преди хибернационен сън. Но усмивката е и помръкна веднага. Какво ли се бе случило, докато са спали? Дали гралът беше в безопасност? Още ли спяха ирлианците? Беше ли нарушил някой примирието? Не се ли приближаваше гъмжилото към планетата? Тя се изправи и стъпи с боси крака върху студения път. Загърна се в туниката, обу сандалите и забърза към пилотското място да провери състоянието на компютъра. Пак ли се безпокоиш? Обади се, Глаукма е с пресипнал глас. Добре ме познаваш, засмя се тя. Много беше хубаво, когато веднъж ме събуди с целувка. Ако можех да се будя преди теб, винаги щях да го правя. Но нали обичам да си поспивам? Донхът се подпря на таблото, извинявай. Нали все бързам да, ако става въпрос за бързане, няма по-голям бързък от мен, прекъсна як от май? който също се надигна от цилиндъра и започна да се облича, но щом не се чува тревожният сигнал на алармата, няма за къде да се бърза. Донхът се поколеба, нямаше търпение да включи компютъра и да провери какво е станало, но Булаук май бе прав. Можеха полне за малко да се отдадат на чувствата си, Йерусалим, сянката на Аспасия изруга, когато шурналата от прелязаната шия на пленника кръви изцапа на градника му, другия път, глупако, го дръпни назад. Просъска той на единия от двамата легионери, които държаха ръцете на умиращия юдей. Един роб дотича и започна да бърше кръвта от пода. Никаква полза нямаше от мъртвеца, както и от стотиците преди него, които бе изтезавал и убил. Е, беше научил какво е станало с юдеите, след като бяха стигнали в обетованата земя, но сянката на Аспасия не се интересуваше от история. Това, което го вълнуваше, бе настоящето и бъдещето. Той вдигна поглед от мъртвеца и го насочи отвъд долината, към града, който римляните бяха обсадили. Не можеше да не признае, че юдеите се оказаха кора в народ. В подножието на хълма имаше поне 3000 кръста, на които бяха растнати за назидание опиталите се да избягат от обсадения град. От време на време сваляха част от труповете, за да освободят място за нови жертви. Първо забиваха в ръцете и краката им огромни железни пирони, след не освобождаваха въжетата и бавно ги изправяха, докато нещастниците се гърчеха в неистови болки. Един от големите почитатели на това представление бе Тит, синът на император Веспасиан. Бяха го пратили тук със задача да довърши завладяването на юдея и да подчини размирния и народ на римската власт, и което всъщност бе поважното, да служи ръка на златото и богатството, които според слуховете се намираха в храма на юдеите. Сянката на Аспасия се интересуваше от нещо друго, което също трябваше да е там – кивота и Разбира се, сред римляните не бе известен като сянката на Аспасия. Преди 20 години, когато се събуди от поредния продължителен сън, той бе избрал да се нарича Тацит. След като събра известна информация, стигна до извода, че през изминалия период човешката цивилизация бе преживела съществени промени. Върху един полуостров по северния бряг на Средиземно море бе възникнала нова и могъща империя, която скоро бе подчинила всички свои съседи и бе разпроствела водичеството си надалеч. Още преди сто години римляните бяха нахули в Юдея и я бяха превърнали в своя провинция. Докато стражите влачеха навън безглавеното тяло, сянката на Аспасия се отпусна на трона, който бяха донесли от една извънградска вила, плюткосана по пътя към Иерусалим. Той подпра брадичката си с юмрук и вренче замислен поглед към града. Граалът бе толкова близо, но го пазеха фанатици, готови да измират с хиляди, вместо да се предадат. Хората бяха странни създания. Преди пет години сянката на Аспасия бе сформирал свой легион в Сирия и бе предложил услугите си на ТИД, който с радост прие това ненадейно увеличаване на военната си сила. Сянката на Аспасия бе най доста римляни, ветерани от предишни войни, за да му служат, между тях имаше дори прочути офицери и центурилни. Сега неговият 20-ти легион бе разположен на склона на планината Скоп, северо-источно от Стария град. Непосредствено до 15-ти легион. Останалите легиони бяха разхвърлени на равни разстояния около града. Всички опити да превземат града с штурм се бяха провалили и сянката на Аспасия знаеше от шпионите си, че бащата на Тит започва да буби търпение, нищо чудно за едно същество с ограничена продължителност на живота, което бърза да постигне всичко за кратко време. Но най-удивителното бе, че въпреки опоритата съпротива. Също както по времето на Моисей, юдеите продължаваха да се карат помежду си. Дори сега зад стените на града имаше двама водачи, а не един. Елиазар, синът на Шимон, предвождаше фанатиците, а останалата част от армията бе под командването на Йоан от Гишела. Разпрата между тези две фракции бе на религиозна основа. За съжаление юдеите забравяха разногласията си всеки път, когато трябваше да се справят с римската заплаха. Бяха живели дълго време в мир, но само преди 4 години в Йерусалим бе изболнал бунт, и в това, разбира се, имаше пръст не друг, а сянката на Аспасия. Преди известно време той бе стигнал до извода, че е опасно да остави кивота играла в ръцете на юдеите. Вярно, така бе далеч от ирлианците, но в няколко случая едва не бе изгубил контрол над юдеите. По време на управлението на цар Самуил Юдейски в Йерусалим бяха проникнали филистимците и бяха откраднали кивота. Наложи се сянката на Аспасия да събере армия и да ги разгроми, за да върне кивота в града. Сетне беше внушил на друг цар, Соломон, да вдигне добре укрепен храм, в който да се пази важната реликва. Сянката на Аспасия дори прекара известно време в града, представяйки се за архитект на име Хирам Абив, за да помогне в изграждането на храма. Най-любопитното бе, че юдеите посветиха 8 години от живота си на този грандиозен проект, и нито веднъж не се запитаха за истинското му предназначение. Та нали техният бог не позволяваше да градят идоли, пред които да се преклонят. След завършването на храма сянката на Аспасия изчезна, върна се на планината Синай и се прибра в регенеративния цилиндър. Беше от дългото общуване с хората и реши да рискува и да проспи известна част от тяхната истерия. Но когато се събуди, Стревога узна, че по време на една от множеството между особици Кивотът и Гралът са били разделени и Кивотът вече не е в Палестина. Сянката на Аспасия подозираше, че това е работа на водачите или на онези, които чакат. Според информацията, събрана от неговите шпиони, Кивотът бил отнесен на юг, в Африка, от сина на Соломон и царицата на Шева, която го омагосала с хубостта си. Поне за сега кивотът се намираше в царството на Аксун. Някои шпиони твърдяха, че юдейският цар позволил да отнесат кивота, за да отклони вниманието от граала. Савската царица, Бъпра, за сянката на Аспасия поважен бе граалът. Кивотът беше и си оставаше самозаписващо и архивиращо устройство. Пък и Иерусалим вече беше покорен от вавилонците, които опустошили храма и откарали много юдеи в робство. Граалът за щастие бил спасен, скрит във врамовите планини от един пророк на име Еремия. След възстановяването на храма, Граелът бил върнат в Ярусалим и затворен в подземието му, превръщайки се с течение на времето в легенда. А след това в Палестина бяха дошли римляните. Близо 100 години двата народа са жителствали в мир, но сетне между юдеи и римляни избухнал конфликт. Сянката на Аспасие знаеше, че една от причините за успехите на юдеите е тяхната религия. Но от известно време до него достигаха обезпокоителни вести за нова религия, която също почитала само един Бог, но била основана от проповедник, за когото се твърдеше, че бил растнат и после възкръснал от мъртвите. Обезпокои го съмнението, че е бил използван граалът. Дали този човек, този проповедник, не бе отпивал от него? Сянката на Аспасия така и не може да узнае истината, защото странният проповедник бе изчезнал малко след своето възкресяване, превръщайки се в мит и религия. Вятърът смени посоката си и сянката на Аспасия сбърчи нос заради миризмата на разложена плът от труповете, които изпълваха долината в подножието на градските стени. При пристигането на армията на Тит в града имаше около половин милион поклонници. Немалка част от тях бяха излезли навън с мирни намерения, молейки за пощада, но не се смилиха нито сирийците, нито арабите. Избиха ги насред долината и озверелите войници се хвърлиха да плючкосват. Сянката на Аспасия усещаше, че някой от офицерите в неговия легион не одобряват случилото се, но мнението им нямаше никаква стойност за него. Римляните се смятаха за поданици на Първата Велика империя, но те нямаха никаква представа какво е истински Велика империя. Сянката на Аспасия носеше в себе си спомените от Атлантида, както и видения за множество светове, които илианците обитаваха в различни части на галактиката. Бегалците бяха толкова много, че на места труповете бяха скопчени по 5-6 един върху друг. Сянката на Аспасия знаеше, че се всеки ден расте опасността от поява на епидемии, но тъй като вятърът духаше предимно към града, той сняташе, че миризмата на разложените трупове оказва дезорганизиращо въздействие върху защитниците, донесете ароматизирана вода, извика той на робите. Пред шатрата спря конник, по късия свитък, който носеше, сянката на Аспасия позна, че е пратеник на тит. Офицерът падна на едно коляно пред трона и му подаде свитъка. Сянката на Аспасия го взе и го разгъна, плъзгайки поглед по последните заповеди от императорския син. Всъщност само подписък бе на Тит, а заповедите бяха написани от генерал Тибери Юлия Александър, бивш управител на Юдея, а сега заместник главнокомандващ армията. Човек, който познаваше и кътните зъби на юдеите и ги мразеше до дъното на душата си. Сянката на Аспасия прочете плана и въздъхна. Както и можеше да се очаква, нареждаха му да построи обсадни кули и катаполти. Беше едва април, а лятото се очертаваше дълго и горещо. Сянката на Аспасия се извърна към един от помощниците. Нека намерят още ароматизирана вода, нареди той и железни пирони. Много пирони! Да са от дебелите, дето издържат най-дълго. Рим, Донхът и Глаукмай крачеха по улиците на столичния град на империята, за която слушаха непрекъснато, откакто напуснаха своя кораб в Стоунхендж. Рим бе наистина великолепен град. Вече цяла седмица бяха тук. Слухяха и събираха информация. Беше съвсем различно от Египет. В началото Донхът не можеше да открие основната разлика, но един ден... Докато наблюдаваше как група Роби строятък ведук на един от хълмовете, изведнъж светна пред очите, те напредват, произнесе тя и лулови гуалтма и за ръката, за да му привлече вниманието, на къде, попита той, хората. Помисли си само, този град, империята според разказите съществуват едва от 500 години. Египет просъществува 5000 години, но нищо не се променяше. Посещавахме го на няколко пъти през периоди от по хиляда години и всичко си бе същото, но нали построиха голямата пирамида, рече Гуалкмай. Да, така е, но само защото разполагаха с плановете на росто. Дори не знаеха какво строят и едва не загинаха заради него, тя разпери ръце, виж това място, то не е дело на ирианците. Всичко е постигнато от хората, от човешкия дух и разум, но все още не ги бива да правят оръжия, въздах на Гуалкмай. Донхът го сръга в ребрата, добре де, добре, засмя се той, кажи ми каква е разликата. Какво искаше да кажеш с това, те напредват, в Египет животът беше цикличен, обясни Донхът, раждане, живот, смърт, раждане. Времето бе кръгло, тук то е линейно, погледни ги, тя отново посочи робите, колко време според теб ще им отнеме да завършат агведукта, 50 години, за да стигне другия край на долината, свираме негуалк май. Което е повече от средната продължителност на живота за тези хора, посочи Донхът, значи вече гледат отвъд пределите на своя живот. Затова ти казах, че времето е линейно. Най-сетне се развиват сами, и кога ще започнат да правят качествена стомана. Донхът се извърна със червено лице. Гуалк погледна и избухна в смях, «Добре, предавам се. Нека да им отнеме толкова време, колкото е необходимо». Стига ирлианците да не се събуждат. А после един ден ние ще дойдем и ще им помогнем да се разправят с тях, а ирлианците може и да спят, но слугите им действат, припомни му донхат, сянката на Аспасия, досети се Гуалкмай, и ти ли си чул разни слухове? Точка. Да, как римляните започнали да разпъват на кръст пленниците. Обичаят се зародил в Юдея. Имало един полководец, от когото всички се страхували. Наричали го с римското име Тацит, но сирийците и арабите под негова команда го кръстили Ал-Иблис, което означава злия, значи сме чули едни и същи неща – ким на Донхът. Двамата се бяха разделили за няколко години, за да съберат повече информация от различни места. Мисля, че е дошло време да се отправим на юг, заяви Гуалкмай, знам един кораб, който скоро тръгва за Юдея. Кимна Донхът, Иерусалим, обсадните кули бяха повисоки от външните стени на града, голямо инженерно постижение от страна на римляните. Дори сянката на Аспасия бе принуден да признае, че тези хора знаеха как да строят военни машини. Възползвайки се от повисокото си положение римските лаконости и катаполти успяха да прочистят стената от защитниците. Веднага след това в подножието и бе докаран таран, с който започнаха да подкопават основите. Равномерното блъскане на тарана дразнеше сянката на Аспасия, а нямаше и ароматизирана вода, за да прогони миризмата. Той си припомни за стотиците пленници, които му бяха докарали. Всеки от тях бе подложен на невероятни изтезания, но никой не отруни и думичка за Граала. Мълчаха, не знаеха или пък Граала в подземията на храма, очаквайки сянката на Аспасия да го вземе. Човек от към предните линии и излезе от шатрата да види какво става. Веднага разбра причината за вълненията. Във външната стена заеше отвор, през който вече нахлуваха легионери. Краят беше близо. Сянката на Аспасия извика на един от помощниците си да му донесе резницата. Истината беше, че жителите на града бяха на на своите сили. От известно време страхът бавно и неумолимо си проправяше път в душите им. Юдеите зад стените на Ярусалим се молеха денем и нощем на своя Бог за помощ, но до сега молитвите им бяха докарали само повече римляни и по малко храна. Още щом чу писъците и виковете от към външната стена, примесени с скръсливите заповеди на римските офицери, Йосиф Ариматейски вече знаеше какво се е случило. Беше в напреднала възраст, почти старец и не беше сигурен дали тялото му ще издържи още дълго изпитанията, на които го подлагаше. Когато клясъците долетяха до ушите му, бе поседнал върху една рухнала колона във вътрешната зала на Соломоновия храм. Живееше в Ярусалим от много години. От твърде много години, мнозина шепнеха зад гърба му, че тази необяснима продължителност на живота е подозрителна. Никой не знаеше колко лета и зими е виждал, защото никой в града не се бе родил преди него. Йосиф помнеше добре всички тези години. Беше на 74, макар да изглеждаше на 40. Малци не доживяваха такава възраст в тези смутни времена, но той дължеше на научни познания, с каквито хората още не можеха да се похвалят. Йосиф Ариматейски бе удължил живота си благодарение на Граала. Не по обичайния начин с камъните и аирианската технология, вложена в него. Не, Йосиф бе пил от граала, но не вино, а няколко глътки кръв, от човека, пред когото сега мнозина се прекланяха като пред Бог. Онзи същият, когато покъсно римляните убиха. Разпънаха го на кръст и го оставиха да умре. Но той не издъхна, въпреки че според римските патрули, които дежуреха денем и нощем, това беше неизбежно. Иосиф бе подкупил един от легионерите и бе получил тялото на Исус. Само на шепа хора бе разкрил какво бе станало след това, но слуховете, които се разпространяваха, скоро се превърнаха в легенди и накрая в религиозни вярвания. Иосиф нямаше нищо против, защото никога досега не бе срещал човек като Исус, нито вярваше, че ще срещне отново. Той бе получил от Исус важна задача – да пази Граала, чашата – от която бяха пили всички присъстващи на последната вечеря. В началото задачата не изглеждаше особено трудна, той отнесе Граала в храма и го скри в тайника. Изминаха няколко спокойни десетилетия, през които не се случи нищо. Но сет на избух на и към града се приближиха римляните. Започнаха да пристигат обезпокоителни слухове за командира на 20-ти легион, когато римляните познаваха като Тацит, а арабите наричаха Ал-Иблис. Сянка, Иосиф не се съмняваше какво ще потърси това зло същество, когато влезе в храма. В каменните стени отекнаха стъпки, които се приближаваха. Иосиф Ариматейски се надигна с огромно усилие. Колоната, върху която седеше, бе съборена при едно от многото нашествия, на вавилонци, сирици и какви ли още не. Но никой до сега не бе успял да се добере до Граала. В стаята влезе висок мъж, стиснал в ръцете си окървавени мечове. На колана му се поклащаше кожа на кесия, римляните пробиха стената, обяви той, и това римска кръв ли е по мечовете ти, Елиазър? Е. Елиазър Бен и Айер го погледна вренчено, не, не, това е кръвта на онези, които убиха Чичуми. Иосиф Ариматейски въздъхна, значи дори когато римляните нахлуват в града, вие продължавате да си уреждате личните сметки, отдавна чаках с да се разплатя, заяви мрачно Елиазър. Той смъкна кожената кесия от колана си и я отвори. Вътре имаше отрязана глава. Йосиф я позна, въпреки че лицето безбръдкано и окървавено, на предводителя на една от фанатизираните групи, която бе убила преди месец от засада чичото на Елиазар. И сега какво ще правиш? Попита Йосиф. Елиазар свира мене. Сега всички ни чака една участ смърт от ръцете на римляните. Но поне ще избием колкото можем от тях. Знаеш ли защо те повиках тук? Дойдох, защото ти спаси Чичо ми Юда. Длъжник съм ти, за това съм тук, значи ще направиш онова, за което те моля. Елиазър се поколеба, не искай е от мен да погъзе честа си, не искам това, отвърна Йосиф Ариматейски, напротив, оказвам ти голяма почет, каква е тя? Иосиф отиде в дъното на помещението, където плътно подредените камъни оформяха основата на стената на храма. Той извади един пръстен и го пъхна в тесен процеп. Огромен каменен блок се отмести безшумно назад и встрани страни, и зад него се показа тъмен проход. Иосиф взе факвата, която бе приготвил, и кимна на Елиазър да го последва. Озоваха се в нисък коридор. Елиазър вървеше мълчаливо, въпреки че не знаеше къде отива. Той бе смел мъж, свикнал на всякакви изпитания. Спуснаха се по каменни стъпала и се озоваха върху скалистото плато, на което преди много години бе издигнат храмът. Никой не знаеше за съществуването на тунелите в сталите, прокопани с нечовешки усилия в самото начало на строежа. От своя баща, 64-тия лъджет на Йерусалим, Йосиф Ариматейски бе научил, че всички копачи са били избити след завършването на работата. Иосиф беше и сет и петият уърджет от началото на еврейското преселение. Продължиха навътре в тунелите, където въздухът ставаше все похладен. Най-сетна Елиазър не издържа и попита, по някой от тези тунели може ли да се напусне градът? Иосиф ариматейски знаеше какво го интересува, дали би могъл да се измъкне заедно със своите сподвижници преди римляните да завладеят Йерусалим напълно, не. Не и от тук, отвърна той, но сигурно има тунел, който води вън от града. Има. Йосиф бръкна пот на металото си и извади един папирус. На тази карта ще го намериш. А сега къде отиваме? Тук, рече Йосиф тък му, когато се изправиха пред задънена стена. Йосиф допля пръстена в основата й и тя се отмести. Той наведе глава и прекрачи прага на помещение, издълбано в скалите. Елия зарахна, като видя купище злато и скъпоценности. Част от съкровищата на цар Соломон, обяви Йосиф Ариматейски, част, повечето бяха отнесени от сина му, когато отпътува за Африка. Скрити са на друго място, и кое е то, не зная, повдигна рамене Йосиф Ариматейски, той отнесе и кивота. Твърде късно е да подкупваме римляните, заяви Елиазър, но се наведе и за греба шепа Жълтици. сега вече сами могат да си ги вземат, римляните никога няма да открият това място, рече Йосиф. Тогава защо ме доведе тук, не е заради богатствата, отвърна Йосиф. Той се приближи до един каменен пиедестал, на който бе поставен покрит с бяла кърпа предмет. Йосиф свали кърпата и разкри златна чаша, искам да отнесеш с теб този предмет. Когато напускаш града, граалът, прошепна Елиазър и пристъпи към пиедестала, мога ли да го докусна. Казват, че всеки, който го пипне, ще умре, дори може да го вземеш, рече Йосиф. Елиазър вдигна чашата, доста тежи, и то по различни начини, но защо ми го даваш, попита Елиазър, неспособен да откъсне очи от Златния съд, защото искам да го запазиш. Римляните няма да останат вечно в Юдея. Можеш да го върнеш тук, когато отново стане безопасно, но къде да го отнеса? Римляните са навсякъде, в Масада, старото скривалище на Хирод. Римляните дълго време имаха там лагер. Сега е опразнен, но лесно могат да ни намерят. Никой няма да ви намери. Успокои го Йосиф Ариматейски, а дори и да ви обкръжат. До върха води само една тясна пътека. Не могат да ви надвият с сила. Ще ни обседят и ще ни оставят да умрем от глад. Не се безпокои и за това. Аз съм богат човек. Предвидих, че ще дойдат и такива дни и се погрижих да направят складове с припаси на масада. Можеш да искаш там много години. Повече, отколкото биха издържали римляните долу. Елиазър пота на размисъл. добре, ще го направя, рече накрая, тръгвай тогава. Нека Господ Бог е с теб. А това го остави, добави Йосиф Ариматейски и посочи кожената кесия. Елиазър повдигна рамене и остави кесията на земята. След като излезе, Йосиф Ариматейски се отпусна с въздишка върху купчина чували, натъпкани с златни монети. Имаше нужда да си почине, преди да се заеме със следващата част от своя план, улиците бяха окъпани в кръв. Сянката на Аспасия проникна в града през отвора в крепостната стена, следвайки пътеката на смъртта, която бяха оставили след себе си неговите войници по пътя към храма. Всъщност войниците трябваше да се насочат към градските стени и да ги отворят, но не това им бе заповядал техният пълководец Тацит. За него имаше друга, поважна задача от превземането на Иерусалим. По улиците се въргаляха трупове на мъже, жени и деца. Бяха избити от войниците му, беше наредил да не се вземат пленници. Нямаше време за това. Тези хора сами си бяха избрали съдбата и сега трябваше да приемат последствията. Не след дългосянката на аспасия, чу шум от борба. Помнеше добре тази улица. Почти нищо не се бе променило от времето, когато бе помагал на Соломон в изграждането на храма. Той сви затъгъла и откри, че легионерите му са вкопчени в свире бой с юдеите. До самия храм оставаха само три пресетки. Сянката на Аспасия отстъпи незабелязано назад и хладна в странична уличка. Е в двора пред къщата на местния ковач, но изведнъж някакво движение привлече вниманието му. Въгъла се безпотайла жена. Стиснала в прегръдките си малко дете. Сигурно мъжът и без останалите защитници на храма. Интересен избор, помисли си сянката, църквата е поважна от семейството. Той се усмихна и се приближи към жената, не се плоши, рече и спокойно. Жената го разглеждаше боязливо, притиснала детето към гърдите си. Все така усмихнат, сянката на Аспасия замахна. Прони за детето, острието хлътна в гърдите на жената. Изпита удоволствие от изненаданото й изражение, докато се свичаше, без да изпуска рожбата от прегръдките си. Сянката на Аспасия изтича до наковалнята в средата на двора. Металната и повърхност бе нащърбена от дългите години употреба. Той прибра меча, обгърна с ръце основата на наковалнята и я повдигна. С нечовешки усилия я отмести от каменната и основа и я прекатори в страни. След това свали медальона очията си и го положи в центъра на плочета. Тя се приплазна и отдолу се показа тъмен отвор. Огледа се, за да провери дали няма и други нежелани свидетели и скочи в отвора. Долу отново пъхна медальона в една цепнатина и плочата се върна на мястото си. Сянката на Аспасия се спусна по стълбите и продължи нататък през тунела. Познаваше добре този проход, тъй като го бяха прокопали по негово нареждане, а след това собственоръчно бе избил копачите. Стигна до разклонение и свърна към храма. Тунелът, който бе избрал, бе изсечен в скалите. Скоро сянката на Аспасия достигна пределите на храма, но продължи нататък. Когато наближи стаята, където се пазеха съкровищата на Соломон, той отново извади меча. Отвори тайната врата с медалиона и пристъпи в съкровищницата. Знаеше, че ладжетите може да са му устроили засада. Но в стаята нямаше никого. Върху каменния пиедестъл бе положен предмет, покрит с бяла кърпа. Сянката на Аспасия не се подволни и за миг. Той прекоси стаята и дръпна покривалото. Дъхът му секна. Върху пиедестъла имаше отрязана глава. Сянката на Аспасия познаваше това лице. Беше на водача на фанатиците, кръвен враг на друг натен гражданин. Елиазър Бен Яйр. Човек, когато римляните издирваха. Как би могъл Елиазър да проникне в това място и да вземе Граала, чудеше се сянката на Аспасия, докато напускаше съкровищницата. Отговорът дойде от само себе си, проклетият лъджет му бе помогнал. Сянката на Аспасия знаеше, че има няколко тунела, които водят извън града. Нямаше никакво съмнение, че Елиазър е избрал един от тях и отдавна е напуснал Йерусалим. Сянката на Аспасия се върна обратно, изкатери се по стълбата и излезе в двора пред къщата на ковача. Затвори каменната плоча и върна на ковалнята на мястото й, сетне спря и се ослуша. От улицата долитаха ужасените писъци на жертвите. Чуваха се дръмкане на оръжие и топуркане на крака от към градската стена. Битката за Йерусалим бе към своя край. И по-късно може да се проследи и намери Елиазар, реши сянката на Аспасия и извади меча. Първо щеше да помогне в проливането на кръвта. Четиринести, Д, Сла, Хр, Иерусалим, Донхът и Глогмай не подозираха, че стоят на същото място, където бе положен тронът на сянката на Аспасия по време на обсадата на града. Но сега от лагера на римляните не бе останало нищо, освен разровена земя. Същото можеше да се каже и за града на отсрещния склон. Сега там имаше само купчини от камъни, останки от някога величествения Соломонов храм. Римляните са също толкова добри в разрушаването, колкото в изграждането, отбеляза Гуалкмай. Според последния доклад на местния лъджет Граалът се е намирал в храма. Само, че този доклад е от преди 50 години. Поклати глава Гуалкмай, изглежда информацията ни е малко старичка. Цели три години пътуваха от Рим до Юдея заради непредвидена смърт на Донхът при едно пиратско нападение в Средиземно море. Глаукмай бе прибрал й и след като я погреба на един каменист хълм край Егейско море, върна се на кораба в Англия и прехвърли спомените й в следващото тяло. Наложи се да й разкаже за всичко, което бяха преживели в Рим и за предишното им неудачно пътешествие на юг. Този път заобиколиха Рим и се насочиха право към юдея, но вече си даваха сметка, че забавенето може да им струва скъпо. На хълма, където някога се издигаше Иерусалим, сега имаше римски гарнизон, но освен него нищо друго не показваше, че някога тук е имало процъфтяващ град с хилядно население. Долината бе покрита с човешки кости, оглозгани от лешоягите, Как мислиш, дали Граелът все още е под храма? Попита Гуалкмай, не, защо си толкова сигурна, а има ли друга възможност, тя посочи разрушения град, сянката на Аспасия, досети се Гуалкмай, Римените го знаят като тъцит, сега е седесети легион при Масада, където обсъдил последните фанатици от Ярусалим. Нищо чудно играло да е там, замислено рече Гуалкмай. Да тръгваме, дом хътмет на раницата на Рамо, Масада е самотна скала в покрайнините по самия край на Юдейската пустиня и долината на Мъртво море, в една част на света, която е почти незаселена. Тя се издига високо над околната местност и до върха и водят само четири пътеки, които са тесни и трудни за изкачване. Защитниците на върха бяха затрупали три от пътеките и бяха заели позиция на четвъртата, известна като Змийския път заради острите завои. Крепостта на върха бе построена на времето от цар Ирод, който се бе скрил от страх, че Клеопатра ще го нападне. Римляните я бяха заели в началото на тяхното нашествие в Юдея, но след това Менахем, чичото на си сия бе възвърнал. Това бе идеалното място за укритие на Илиазър и хората му. Известно време след падането на Яросалимлински войски се появиха в подножието на планината. Забавянето се дължеше на нежеланието на Ти да се занимава с жалки останки от юдейската отбрана, след като градът бе паднал в краката му. В края на краищата сянката на Аспасия успя да убеди новия управник на юдея Флави и Силва, че трябва да бъдат разрушени и последните гнезда на съпротива. Полесно бе да се каже, отколкото да се направи. Близо две години Десети легион държа под обсада непристъпната скала с надежда юдеите да привършат запасите си и сами да се предадат. Но сезоните се сменяха, а бунтовниците не показваха никакви признаци на отчаяние. След като си даде сметка, че изчаквателната тактика е безполезна, Силва реши да пренесе битката на върха. Той даде нареждане да започне градешна масивна платформа, от която римляните да могат да обстрелват и штурмуват стените на крепостта. Докарани бяха десетки хиляди юдейски роби, за да работят по издигането на платформата. Когато Донхът и Гуакмай не сетне пристигнаха в околностите с един търговски керван, платформата вече бе достигнала горния край на скалата и робите тикаха нагоре по нея поставен на колелата Ран. Скрити между търговците, Донхът и Гуалкмай наблюдаваха на следващия ден, как защитниците обстрелват скопия и стрели нещастните роби, които бяха принудени да тикат нагоре тарана. И зад укритията си римляните отвръщаха на огъня. Но този път стълкновението не беше в полза на защитниците, тъй като Флави разполагаше с неизчерпаем запас от Роби, докато мъжете зад крепостните стени нямаше на какво да разчитат. Пустинята под платформата потъмни от тела на мъртви Роби. и наблюдаваше сражението с спокойствието на опитен воин. Утре сутринта ще прехвърлят стената, предсказа той, когато таранът на сетне достигна външната стена, освен ако защитниците не решат да направят излъз. А може би римляните разчитат точно на това. И в двата случая тези вътре са обречени. Вниманието на донхът бе привлечено от нещо друго. Тя наблюдаваше една малка кола близо до подножието на платформата, пред която се бяха струпали римски офицери. Сянката на Аспасия е там, посочи тя с ръка. Цялото това кръвопролитие е заради Граала. Трябваше да го оставим в архиварната. Аз пък мисля, че кръвопролитие щеше ще да има и без Граала. Отвърна Гуалкмей и потърка за мислено Брадичка, утре трябва да съм между първите, които ще проникнат в крепостта, и как смяташ да го направиш, като стана един от тях, той кимна към римския лагер. За ветеран като Гуалкмей не беше особено трудно да открадне необходимото снаряжение и да се смеси с римляните, промъквайки се към предния отряд, който вече бе заел позиция в началото на платформата. На няколко пъти забелеза за сянката на Аспасия да подава глава от малката кула където бяха Флави и другите старши офицери. Още преди зазоряване, първите кохорти се изкатериха на платформата под прикритието на стрелците и пръшкарите. Преструвайки се на Вестоносец, и успя да се намести в челото. След тях изтеглиха на платформата и няколко тежки катаполта. Предната част на легиона достигна тарана и спря зад него. Войниците приклекнаха и се прикриха за щитовете. Чуваше се шибане на камшици по гърбовете на юдеите нагоре. Тежкият таран се залюля напред-назад, робите напрягаха мишци и дърпаха въжетата в ритама, който им подаваше мъж с камшик. След около минута таранът се блъсна в стената и отскочи назад. Основата на крепостната стена се растърси. Очевидно надзирателят, който ръководеше операцията, имаше опит от подобни дела, защото продължи в същия дух. Той използва отскока от стената и отвоените усилия на робите, за да придаде допълнителна засилка на тарана. Този път металната глава се вряза с още по голяма сила в стената и отново отскочи, набирайки инерция. Платформата под краката им се тресаше заплашително. Но защитниците все още не предприемаха опит за контраатака. След известно време римските стрелци повече не можеха да държат опънатите на лъковете си и бе дадена заповед да ги отпуснат. Развиха и на тегнатите изстрелващи въжета на катапултите, за да не се скъсат. Войниците на платформата започнаха да си шепнат тревожно. Изглежда се питаха какво може да им готвят защитниците на масада, след като очевидно не възнамеряваха да спрат тарана. Един от големите камъни в стената се разклати и изскочи от мястото си. Под на камшиците, робите отново напрегнаха мишци. Скоро изхвърча още един камък. Който се изтърколи по платформата и събори двама роби в пропаста. Други веднага заеха местата им при въжетата, Донхът наблюдаваше атаката от лагера на търговците. Събираха се за лози за точния момент, когато ще бъде пробита стената. Някои от постарите търговци изразиха очудване, че защитниците не предприемат никакви опити да разрушат тарана и платформата. Това объркваше предценките им и те губеха пари. Донхът незабелязано се премести до подножието на платформата, където бе обещала да чака Гуалкмай. Искаше да е колкото се може поблизо до Граала. Изведнъж почувства, че космите на гърба и настрахват и се извърна. Сянката на Аспасия стоеше на няколко кратки по-назад, вренчил поглед в нея. Тя смъкна напред качулката на наметалото си, но той продължи да я гледа. Донхът започна да отстъпва и се смеси с тълпата от зяпачи. И тогава опиха в гърба и острие. Той знае, че мястото ти не е тук. Прошепна надрезга в глас в ухото и аз също. Стената се разцепи, и надзирателят извика на робите да спрат тарана. Измъкнаха го от образовалия се отвор, а през това време лаконосците отново опънаха тетивите. Някои от тях дори пуснаха стрели към отвора, очаквайки оттам всеки момент да не излязат защитници, но и този път зад стените нямаше никакъв отговор. Галкме стоеше между онези, които щяха първи да влязат в крепостта. Домхът се стараеше да не прави подозрителни движения, докато извръщаше бавно глава, за да види, кой е зад нея. Виждаше само загърната в черно на метало фигура с спусната качулка. Кой си ти попита тя, името ми е вампир. Срещали сме се и преди. Сигурно си спомняш, римляните нахуха през отвора, размахали над главите си мечове. Буалкмай бе сред тях, стиснал своя меч в ръка. Потът покриваше на едри капки челото му и се стичаше на ручейчета надолу. Той се блъсна във войника пред него и закова на място. Атаката внезапно бе спряла, а и не се чуваше никакъв шум от бой. Буалкмай си проправи път с лакти и се надигна да види, кое е спряло штурма на римляните. Дворът на крепостта бе покрит с трупове. Бяха подредени по двойки или тройки мъже, жени, деца, цели семейства. Пригърнати, издъхнали заедно в локви от кръв, Марс да ни е на помощ, прошепна някой наблизо. Блаукма избърса по тълчелото си. Изведнъж осъзна, че му е трудно да диша. Спомни си, че бе виждал и друг път под подобна сцена. Така бе изгубил семейството си. Какво искаш, не се тревожи! Рече вампири при бракинжела. Ти ме спаси, дължа ти живота си, какво искаш, повтори Донхът. Граала там горе ли е? Донхът се поколеба, вампир отново обре кинжала в гърба и, кажи ми, настоя той, не, лъжеш. Иначе нямаше да си тук. Донхът изстъна от болка, когато острието на кинжала проникна в плъта и вляво от гръбначния стълб. Вампир завъртя острието, разкъсвайки сухожилията. Донхът се свлече на колене. От раната в гърба изшуртеше кръв, нали каза, че ми дължи живота си, излагах, глалк ма слизаше слепешката по платформата, без да обръща внимание на околните. Не беше сам, имаше и други войници, които крачеха около него и само глава, когато други се опитваха да разберат какво се е случило. Той стигна под ножието на платформата и се отправи към мястото, където трябваше да го чака Донхът. Изведнъж зърна да лежи в локва кръв и забрави за видяното в крепостта. Той изтича и падна на колене до нея. Какво се е случило, вампир? Прошепна тя, промуши ме в гърба. Глаукмай плъзна ръка по гърба и да прецени раната. Притисна я, за да спре кръвта. Гралът, попита Донхът, стиснала зъби. Глаукмай поклати глава, горе има само смърт, и тук също, рече Донхът и затвори очи, бих могъл. Поде от май, но тя поклати глава, вземи огърлицата ми и тръгвай, сянката на Аспасия осъзна, че нещо не е наред, щом не срещнаха съпротива при изтеглянето на тарана. Но когато Забелеза двамата непознати и неживия да се навъртат из околностите, реши, че е време за действие. Той изтича нагоре по платформата, посрещнат от смутените коментари на легионерите, които слизаха. Сянката на Аспасия прескочи съборените камъни в подножието на стената и се провя през процепа. Вмига, когато се озова в двора на крепостта, разбра какво се е случило. Всички защитници бяха мъртви, бяха се самоубили преди падането на крепостта. Флавия стоеше недалеч от него и по изражението на лицето му сянката на Аспасия осъзна, че макар и по свой начин, юдеите бяха извоювали последна победа над римляните. Освен това той вече знаеше със сигурност, че гралът не е тук. Никога нямаше да постъпят така, ако го пазеха. Интересното бе, че двамата странници и вампир също бяха решили, че ще го намерят зад стените на крепостта. Въпросът беше у кого е, Йосиф Ариматейски бе уморен. Уморен до смърт. Пътуваше вече две години, но ето че най-сетне дъното на малкия кораб, остърга брега до крайната цел. Островът, където се намираше штабът на лъджетите. един от моряците, на които бе платил да го прекарат през канала, му помогна да слезе. Иосиф преметна през рамо захабена кожена чанта, която прикрепяше с ръка. Само на 200 метра понататък по брега имаше рибарско селце, откъдето вече бързаха неколци на любопитни жители. Иосиф изчака да се приближат и им показа една златна монета, можете ли да ме отведете в Авалон? 15. Д. Да. Сл, хр, авалон, половин дозина трепкащи свещи озаряваха помещението и го изпълваха с миризмата на растопен восък. Човекът, който седеше до масата, бе загърнал мършавите си с лодеяло. Беше едва 30 годишен, но животът в подземията бе оставил неумолим отпечатък върху тялото и лицето му. По скулите му премина нервен тик, докато прелистваше с разтреперени ръце книжата, разпилени на дървената маса пред него. Четенето бе основното му занимание. Покрай стените на пещерата бяха подредени рафтове, натъпкани с документи, от папирусови свитъци до разрафани техтери. Доклади от различни краища на света, изписани на всевъзможни езици, които мъжът познаваше добре. Името му беше Мерлин, беше прекарал детството си в едно му чурище недалеч от тук само с майка си. Един ден, когато бе на 12, в колибата се появи баща му, когато не бе виждал досега. Той отведе Мерлин със себе си в една пещера и му каза, че ще бъде новият наблюдател на Авалон, една особено важна служба. Мерлин не беше впечатлен нито от баща си, нито от службата. Докато не откри стаята с книжата, баща му бе умял по малко от година след като го доведе в Авалон. Мерлин го покреба на един от склоновете на хълма, където бяха подредени гробовете на предишните наблюдатели. Вече знаеше, че един ден и неговият гроб ще се нареди до техните. Мерлин прегледа отново документа, изписан със старорунически знаци. В него се разказваше за първата сбирка и за решението да се наблюдават илианците и техните слуги. Бяха изминали много години, откакто последният доклад на наблюдател бе достигнал до Авалон, много преди времето на Мерлин и дори на баща му. Докато четеше за Атлантида, Мерлин само клатеше глава от почуда. Не можеше да си представи онзи великолепен град и живота в него. В Англия малцина надживяваха 30-те, гладът и болестите бяха повсеместни. Закони нямаше, животът на селяците бе ограничен в пределите на техните малки селца и нивитки. Мерлин започваше да си мисли, че човечеството няма никаква полза от това, наблюдение. Изглежда дори римляните бяха създали по-добър свят от този, в който живееха неговите сънародници. От време на време някъде из острова се появяваше силен владетел, който успяваше да обедини поданиците си и да им осигури известен просперитет, но след смъртта му колелото се завърташе обратно. Мерлин плъзна изцапания си смъстило пръст по редовете и беззвучно замърда с устни. Граалът беше чел за него в множество ръкописи. Чудодейна реликва, която предлага вечен живот. Оставена тук, в Авалон. Не веднъж го бе държал в ръцете си. Но според доклада на Йосиф Ариматейски, който го бе донесъл в Авалун преди много години, граалът не може да бъде използван без два специални камъка, които обаче изчезнали безследно. А не биваше да забравя и меча. Мерлин минаваше всеки ден покрай него, когато пресичаше кристалната пещера. Още една великолепна реликва. Баща му се бе постарал да му втълпи, че не бива да го докосва при никакви обстоятелства. Но така и не му бе обяснил причината. В меча се крие огромна сила, все това повтаряше постоянно. Мерлин се бе досетил, че дори баща му не знае за каква сила става въпрос. Все пак старецът му бе обяснил, че тази сила може да се съсредоточи само в ръцете на един човек, също както мечът е оръжие за един. Мерлин прелисти книжата пред себе си, докато стигна до един пергамент, който неизменно предизвикваше огромно вълнение в душата му. Няколко строфи за пореден път приковаха вниманието му. Изведеш ли меча, ще дойде той. Този, който е обречен да води. Този, който ще възвърне величието на Атлантида. Цаят между хората. Не беше съвсем ясно кой е написал тези редове. Съдейки по езика, на който бяха написани, и общия вид на пергамента, документът датираше от преди 300 години. Една от свещите го Мерлин се надигна бавно, протегна се и отново се наведе над масата. Той взе една от горящите свещи и напусна стаята, куцукайки, свърна в тунела, който водеше към голямата пещера. Светлината на свеща се увеличи хилядократно, отразявана в кристалните стени на пещерата. В средата на помещението от пода стърчеше червен кристал, от който се подаваше екскалибур, прибран в своята ножница. Както бе правил много пъки досега, Мерлин докусна с ръка дръжката. Почувства познатите странни тръпки, които преминаха през пръстите му и продължиха нагоре към рамото и после към гърдите. Цар между хората, по бузата му се търкал на сълза. Мерлин нямаше син, вече нямаше. Само преди седмица бе получил писмо от малкото селце, където живееха жена му и синът му. Синът му бил мъртъв, това бе всичко, което успя да разчете сред разкривените драсколки в писмото, оставено от жена му. Мерлин тръгна веднага. Когато пристигна в сълцето, синът му вече бе погребан, а жена му бе на път да го последва. Мерлин знаеше, че е последният от своя род. Напътствията, които бе получил от баща си, включваха и тази възможност. При подобно положение можеше да направи две неща – да се ожени отново с надеждата да му се роди син, или да намери и да вземе при себе си някое сираче. Но каква полза? Каква полза да обрече едно живо същество да прекара целия си живот заровено сред нижа подземята? Ами ако никога вече не пристигне доклад, ако не са останали други наблюдатели, краят му ще е същият, в гроб на склона на хълма. Но дори да съществуват наблюдатели, каква полза от тях? Светът бе място, изпълнено с отчаяние и смърт. Цар между хората, възможно ли бе живота да бъде като в Атлантида, но без ирианците? Отговорът се криеше в онзи пергамент. Мечът можеше да превърне един човек в господар. В крал, Мерлин положи и другата си ръка върху меча. Той стисна дръжката и бавно извади меча. Острието заблестя с ярко сияние. Нищо не се случи. Не и в пещерата на хълма Авалон, планината Арарат. В сърцето на кораба майка скри дълбоко в недрата на планината Арарат, крвавочервената пирамида на главния страш изведнъж се пробуди. Повърхността и започна да пулсира отбликаща енергия, освободена след задействането на контролния ключ, Екскалибур. Първото, което направи машината, бе да се свърже с подчинените си стражи. А те на свой ред събудиха унези, които трябваше да събудят. Планината Синай, сянката на Аспасия, не е помръдна, когато похлупакът на хибернационния цилиндър се повдигна. Той се досети инстинктивно, че събуждането му е преждевременно. Ник по-късно мигаща червена светлина потвърди подозренията му. Нещо се беше случило, нещо, което изискваше неговата намеса. Но сянката на Аспасия не бързаше да излезе от цилиндъра. Почти сигурен бе, че каквото и да е станало, няма да е за добро. До този извод бе стигнал отдавна, докато наблюдаваше развоя на събитията. Имаше чувството, че краят му е предопределен, от други, не от него самия. В най-добрия случай Спасия щеше ще да позволи на сянката да се възползва от чудодейната сила на граала и щеше ще да му предложи място в съвета. В най-лошия и най-вероятния случай просто щеше ще да се отърве от него като инструмент, който си е свършил работата и вече е безполезен. Надигна се и опита да пробони тези мрачни мисли. Навлече да бе увълнено на метало и напусна помещението. Спусна се по стълбището към подземието, където се намираше стражът компютър. Още с влизането в подземието сянката на Аспасия се досети какво е станало, златистата повърхност на компютъра пулсираше. Той се приближи към машината и опря длани в нея. Главният страж беше активиран, а това означаваше, че някой е извадил екскалибур от ножницата. През стотици хиляди години войни срещу гъмжилото аирлиянците бяха изгубили много светове и кораби. Стражи-компютри, включително и такива, които управляваха цели системи, също бяха попадали в плен. Тъкмо по тази причина аирлианците се бяха научили да вземат предпазни мерки. Мечът излучваше код за достъп, който позволяваше да се активира главният страж и да се осъществява връзката му с подчинените компютри. Но нужницата екранираше този код и по такъв начин държаше главния страж изключен. Освен това в меча бе вграден втори обезопасяващ механизъм, който можеше да предизвика изтриване на цялата памет на главния страж и починените му компютри и да ги изключи за завинаги. Този унищожителен код не беше прехвърлен от Аспасия на неговата сянка. Но Екскалибур притежаваше и още една важна функция. Сянката на Аспасия подаде команда на своя страж да се свърже с главния страж и да предаде чрез него запитване до стража от Марс. Интересуваше го картината от обърнатите към Земята сензори. Малко след това сянката на Аспасия можеше да разглежда земната повърхност така, както се вижда от космоса. Върху повърхността и е мигаше червена точка. Сянката на Аспасия даде максимално увеличение на изображението, за да определи точното място. Когато приключи, той отстъпи назад и прекъсна връзката. Очакваше го дълго пътешествие. Цянлин, Китай Санчи, Чи, някога известен като съветникът на великия император Шихуан се пробуди от хибернационен сън далеч по енергично от сянката на Аспасия. Като син на наложница от двора той бе научен от малък да приема света такъв, какъвто е, заради безрезервната си преданост към Шихуан беше получил достъп до ограничен кръг негови приближени, онези, които познаваха истинската природа на първия император. Защото Шихуан Чо не беше човек, а самият Артът събрал силите и подвижниците си в тази част на света в очакване да изтече времето на примирието от Атлантида. Цанчи се забави малко, след като излезе от цилиндъра, за да облече одеждите, които му се полагаха според Сана. Когато приключи, той се поклони три пъти към стената, зад която, обгърнат в силово поле, лежеше Артът заедно с останалите айлианци. Санчи напусна помещението и се отправи към мястото, където се намираше стражът компютър на артът. Той веднага забеляза нова, което вече бе открил сянката на Аспасия, че компютърът е активиран. Санчи положи длани върху пулсиращата му повърхност и влезе в контакт с него. Екскалибур бе изваден от ножницата. Санчи пресече помещението и застана пред командно табло. Когато прокара ръка над него, върху таблото блеснаха поредица от хексагони с изписани старорунически обозначения. Цанчи натисна няколко последователни знака. В пространството пред него изникна холографско изображение на Земята. Една малка червена точка премигваше на повърхността. Цанчи въздъхна. Преди доста време беше получил доклад от един от тези, които чакат, че Экскалибур и Graalat са били преместени от Гиза. А Ирлиянско човешките клонинги, които артът бе оставил да се грижат за интересите му, се бяха опитали да проследят пътя на двата предмета, но безуспешно. Едва след време бяха успели да пленят един наблюдател и след като го подложиха на изтезания, научиха, че са били преместени в щаба на наблюдателите в Авалон. Точно там сега премигваше червената точка. Цан чипота на размисъл. Не се страхуваше от наблюдателите. Глупави хора, които се бъркаха в дела, над хвърлящи умствените им възможности. Но той знаеше, че сега и сянката на Аспасия е научил местонахождението на ключа, нещо, което досега му бе обягвало. Трябваше да се предприемат необходимите действия. Цан ти обмисли дали да събуди артът, но реши, че може и сам да се справи с проблема. Той напусна помещението и се премести в една зала, където бяха наредени много черни цилиндри. Спря пред един, в който лежеше човешко тяло, забележителен екземпляр, висок близо 2 метра, са дълга черна коса. Червените му очи обаче издаваха неземния му происход. Досъдна подробност, над която артът бе поработил известно време. В момента очите бяха празни и в тях не проблясваше искрата на разума. Тялото беше прототип на боец, с който артът се бе занимавал още докато пътуваше към слънчевата система. Санчи се настани пред командното табло и извика личността на артът. Самият артът го бе учил как да борави с тази програма и затова процедурата не му отне много време. Част от личността на артът заедно с необходимите познания бяха прехвърлени в тялото в цилиндъра. Веднага, щом тялото се размърда като признак на пробуждане, Чанци се надвеси над друго командно табло и изпрати съобщение, Сестрите Близначки Африка. Наричаха планината сестрите, близначки заради двата идентични върха, които я овенчаваха. Върховете се виждаха от много далече, тъй като на височина достигаха 6000 метра и бяха най-високите върхове на континента. Именно към един от тези два върха Цанчи бе изпратил своето съобщение. В една пещера дълбоко под повърхността на планината три същества бяха предупредени от своя страж компютър, че ключът към главния страж е бил освободен. За разлика от Чанци и Сянката на Аспасия те не предприеха незабавни действия, а изчакваха да получат инструкции. Това напълно отговаряше на името им, онези, които чакат. Бяха създадени да очакват завръщането на Артът, за да застанат редом с него, а до тогава трябваше да изпълняват всички негови заповеди. Те бяха клонинги между човеци и аирлиянци. На външен вид изглеждаха досущ като хората и единственото, което ги отличаваше, бяха червените им котешки очи като на съществото, което Цан Чи бе пробудил в планината Цянлин. Водетката на тримата бе жена на име Елексина, другите двама се казваха Елек и Коридан. Тримата прочетоха съобщението от Цан Чи. Не беше необходимо да му пращат потвърждение, те просто нямаха друг избор. Бяха програмирани да се подчиняват, а Валон, Мерлин, стоеше на върха на хълма, стиснал меча в ръка. Той го размаха леко и върху гладката му повърхност затрептяха отражения на слънчевата светлина. Нямаше никаква представа за събитията, които бе предизвикал в различни краища. Но вече бе дълбоко верен в две неща. Ако намери нужния човек, с този меч той ще постигне чудни неща. Мерлин не беше подходящият човек. Но според писанието такъв скоро ще, ще да се появи Стоунхенш, глаукма и изруга и от цилиндра направо на студения пут. Сега пък какво има? Попите той Донхът, която вече бе в пилотското кресло и проверяваше в компютъра. Някой е освободил ключа на главния страж, рече Донхът, да не го е изнесал от Авалун, не, отвърна Донхът, докато четеше трескаво съобщенията, все още е в Авалун. Прокляти наблюдатели, промърмори Гуалкмай и посегна към облеклото и оръжието си. Донхът плъзна пръсти над хексагоните и се намръщи. От Цянлин е било пратено съобщение до нези, които чакат. И какво? попита Гуалкмай, докато си нагласяше колана с меча. В съобщението се казва: Драконът идва, така ли? Гуалкмай спря и я погледна. Точно така. И какво? По дяволите, означава това. Имам лошото предчувствие, че скоро ще узнаем. Отвърна Донхът и се надигна от креслото – Циан Ли. Той беше сянката на Артът, но не толкова съвършена сянка на своя господар, каквато бе сянката на Аспасия. От онези, които чакат, Цан Чи бе събрал известна информация за страната, която сега наричаха Англия и където се намираше щабът на наблюдателите. На базата на тези сведения той бе прекроил личността на съществото така, че да съдържа матрицата на артът и същевременно да бъде напълно пригодено за живота в страната, където предстояше да отиде, Артур, произнесе Цанчи. Съществото вдигна клепачи и го погледна с крваво-червените си очи, да. Цанчи му показа две прозрачни ципи, които излъчваха едва забележимо синкаво сияние, ще ти ги сложа. Артур остана неподвижен, докато Цанчи му поставяше на очите аирианския вариант на контактни лещи. След минута очите на Артур вече бяха съвсем човешки, макар и неестествено яркосини, последва и ме, нареди Цанчи. Артур безмолно тръгна след него. Минаха покрай помещението с стража компютър и влязоха в просторна подземна зала. Таванът ти се придържаше от извити подпори от черен метал, а по пода бяха подредени множество различни по големина, но също черни контейнери. Цанчи отведе Артур при един от тях и натисна копче на малкото табло на стената. Чу се свистена и стената плавно се отмести в страни. В контейнера бе свит като в гнездо блестящ метален дракон. Беше дълъг 10 метра и широк 5, имаше къси масивни криле и дълга извита шия, която завършваше с миска глава. Червените си ярещи очи допълваха зловещия вид. Това е Чи Йо", обяви цанчи. Чи. Артур го погледна объркан, с него ще отлетиш за Англия. Искам да кажа, в търбуха на чудовището. Цан Чи се усмихна, припомнил си нещо, на времето ши Хуанчо, така победи враговете си. Сега ти ще го използваш, за да сразиш твоите планината синай. Сянката на Аспасия бе събрал 50-те най-добри водачи, за да го придружават по време на пътуването му до Англия и да се превърнат в ядро на малка армия, ако се наложеше да събере такава. Не за първи път се отправяше към Англия и за това бе добре запознат с трудностите, които му предстоеше да преодолее заради примитивните транспортни възможности на хората. В началото бе решил да използва летящата чиния, която бе скрил във вътрешността на планината Синай, но после се отказа. Пазаше я за извънредни случаи, а този не беше такъв. Призори малкият Керван се отдалечи от планината Синай и навлезе в пустинята. Отправи се на северозапад, към Александрия, където често можеха да се открият кораби, пресичащи Средиземно море Стоунхендж. Щом се подаде през отвора в каменната плоча в центъра на Стоунхендж, Донхът осъзна, че нещо не е наред. Навън беше нощ, но районът бе яко осветен от стоки цифакли и няколко големи огньове. Изправените каменни блокове бяха заобиколени от подредени в кръг роби, които бяха подхванали монотон на песен. Но песента и усекна, щом забелязаха изникналите от централния камък мъж и жена. Лоша работа, промърмори буалкма и ръката му неволно се премести върху дръжката на меча. За негова изненада домхът вдигна ръце и извика на техния роден език, зная, че не можете да ме разберете. Тък му затова използвам този език. Глаукмай я погледна така, сякаш си е изгубила ума. Прави, каквото правя аз, продължи тя, очевидно обръщайки се към единствения присъстващ, който можеше да я разбере. Глаукмай, трябва да ги накараме да повярват, че сме част от онова, пред което се преклонят. Но не се получи точно така. Една жена изпище оплашено и сред тълпата настъпи паника. Хората от първите редици се обърнаха и започнаха да разбускват застаналите зад тях. Само след броени минути нямаше жива душа в радиус от неколко стотин метра наоколо. Няма що, страхотно се получи, кинна Гуалкмай. Поне им дадохме храна за размисъл. Отвърна донхът и метна раницата си на рамо, да тръгваме. Аваон, Мерлин отправи поглед през езерото към хълма, на който бе прекарал целия си съзнателен живот. Гъста мъгла се стелеше над водата и скриваше подножието на хълма, превръщайки го в някакво призрачно, увиснало във Овид Увидва вързок, екскалибур бе под на металото му. Мерлин беше решил, че не може да чака появата на онзи, за когото бе предназначен мечът. Други вече бяха постъпвали по този начин през минали векове и това не бе довело до нищо добро. Нямаше представа къде трябва да отиде, но усещаше дълбока увереност, че е дошла време да предприеме нещо. Той отнести поглед от острова. Всяка посока му се струваше еднакво добра. На юг, например, имаше райони, където саксите се държаха здраво. А на север земите бяха завладени от свирепи варвари, които боядисваха лицата си в синю и избиваха всички нашественици. Тогава, на запад... Мерлин бе чул слуховете за един крал на име Утер, който управлявал в Корнуел. Изглежда беше силен мъж, тъй като бе успял да обедини няколко съседни кралства и да създаде нещо като съюз, който да се противопоставя на саксите. Мечът щеше да е от полза за такъв човек. Освен това Мерлин носеше играла отзад в си. Него не смяташе да предава. Съдейки по записките, гралът бе много поважен от меча. Каквото и да се случеше от тук нататък, Мелин бе твърдо решен да бъде единственият, който знае къде е скрит Граалът. 16. Д. С. Х. Англия През двата дни на полец, чийо Артур задълбочено изучаваше информацията, събрана от сензорите на летящото чудовище. Когато пристигна на големия остров, той задържа и разпита неколци на души, които откри през нощта. Страната се разкъсваше от разпри и интриги, за което говореха постоянните въоръжени стълкновения между дребните земевладелци и успехите на отвъдморските нашественици, които не само тероризираха населението покрай крайбрежието, но и разполагаха с собствени селища на острова. Според сензорите, Экскалибур отново бе върнат в ножницата и в момента се намираше в западния край на острова, в най-голямото и най-добре организирано кралство – Корнуел. Местният Велмжа обитаваше замък, построен върху стръмна Канара, която се издигаше на скалистия бряг. Тък там Артур реши да се появи в целия си блясък. Слънцето вече се спускаше над хоризонта, когато от облаците ненадейно изникна Чил и се приземи сред огнено дихание на хълма южно от Тинтежъл, замъка на Утер. Авалон, Донхът прелистваше разхвърляните върху масата в подземието на Авалон документи. Беше прочела повечето от тях при предишното си посещение и почти веднага забелеза какво обединяваше онези, които сега бяха струпани на масата. Тя вдигна глава, когато в стаята влезе Гуалкмай, мечът и граелът са изчезнали, потвърди подозренията и той. Донхът посочи книжата, наблюдателят изучава осведенията за тях, тя вдигна един лист, върху който бяха изписани пророчества за появата на всесилен кръл, и отчаяно поклати глава. Тук има толкова много глупости. Измислици, събирани или сътворявани от ладжетите, направо е чудно, че орденът издържа толкова дълго, и глава май. какво ще правим сега, ще търсим меча и граала, ще дойдат и други, или ще пратят някого. Донхът Кимна сигурно ще се опита да възстановят нарушеното примирие, че защо им е да го възстановяват. Защо вместо това да не сложат ръка на Граала и меча, защото и двете страни са допускали грешки, обясни спокойно Донхът, а Спасия дълго време е бил без връзка, а артът е предприел някои прибързани действия при появата си. Нужно им е повече време, за да оправят нещата и да планират бъдещите си действия. Освен това, освен това, потканият Гуалтмай, освен това, и едните, и другите се боят от гъмжилото. Според мен те предпочитат да си кротуват тук, докато някъде друга да бушува войната. А ние какво искаме, попита Гуалкмай, да им създаваме неприятности. Да им объркваме плановете, но ние също трябва да се пазим от гъмжилото. Трудна работа. Въздъх на Гуалкмай. Разбира се, съгласи се домхът, постарай се да гледаш оптимистично на нещата, Средиземно море. Сянката на Аспасия също се бе изправил пред сериозни проблеми по време на пътуването си. Придружен от водачите, той се качи на един търговски кораб в Александрия. Само два дни след като напуснаха африканския бряг ги нападнаха пирати. Успяха да отбият атаката, но сцената на двама от водачите. Четири дни по късно силна буря ги принуди да се приберат в едно островно пристанище. Когато най-сетна отново излязоха в открито море, сянката на Аспасия се изправи на носа на кораба и остави насоления вятър да броли лицето му. Очакваше го дълго пътуване до Англия. Не за първи път през продължителното си съществуване проклинаше наблюдателите, но макар да не го осъзнаваше, до известна степен дневът му се разпалваше от тайната му омраза към неговия създател и мисълта, че е само негово орадие. Сянката на Аспасия свали као очията си и я надвеси над тъмните води на морето. Още докато го правеше, осъзна смислието на този жест. Дори да не се завърне в определения срок, машината в планината си най-щеше автоматично да регенерира друга сянка и да въведе в нея цялата информация до последните му спомени преди заминаването. Тялото и умът му щяха да умрат, но той отново щеше да бъде възкресен и изпратен да довърши мисията. Някой ден, обеща си сянката на Аспасия, някой ден щеше да бъде свободен. Може би сред назряващите събития ще открие начин да се отърве от тази ужасна личност, с която бе съединена душата му, Тин Тейжъл. Изправен върху най-високата кула на замъка, Артур разглеждаше безстрастно лицето на крал Утер. Но кралят не отвръщаше на погледа му поради простата причина, че очите му бяха изкълвани от лешоядите, които от една седмица си правеха пиршество с набитата му на кол глава. Утер вече беше само една изсъхнала глава на кулата, а крал на Корнуел сега бе Артур. След като се приземи с Артур излезе от търбуха на металното чудовище с целия блясък на бойната си броня. Стискаше в ръка меч, който макар и да не бе така могъщ като екскалибор, също бе илианска изработка и далеч надхвърляше най-доброто, с което хората от тази епоха можеха да се похвалят. Но Артур не възнамеряваше да се оповава на силата на оръжието, за да вземе властта, страхът вършеше по добра работа. Той знаеше, че драконът е бил видян от всички, които се намираха в околностите на замъка, и бе оставил на хората една нощ в страхове и догътки. На следващата сутрин отново се приближи с Чиил към замъка и описа един кръг над него. Гледката бе впечатляваща и когато извика на стражите да отворят портите, те се завтекоха мигновено. Измина една седмица преди утър да събере кораж и да предизвика Артур на бой. Стълкновението продължи по малко от две секунди и главата на краля се раздели с тялото му. Артур се провъзгласи за новия крал. Той превключи чию на автопилот и го прати на един безлюден остров, който бе открил по време на разузнавателния си полет. Останал сам на кулата, високо над всички останали, Артур извади от джоба си малка черна сфера. Той включи устройството и надзърна в миниатюрното екранче. «Екскалибур», както се виждаше от мигащия индикатор, се приближаваше към него. Артур се бе отказал от идеята да се приземи на мястото, където се съхраняваше «Екскалибур» и да го отнеме от приносителя му. Не за това бе програмиран. Очакваха го и други важни задачи, освен откриването на меча. Трябваше да намери играала. Освен това, рано или късно в околностите щеше да се появи сянката на Аспасия, на металото на Мерлин беше изцапано скал, а косата му, покрита с прах. Той беше гладен, уморен и великолепният меч, който в началото му се струваше толкова лек, сега бе непосилна тежест, която притискаше към гърдите си. Той изкатери билото на хълма и видя едновременно две неща. В далечината беше океанът, чиито вълни се блъскаха разпенени в каменистия бряг под скалата с замъкатин тайжъл. На върха на замъка се вееше знаме, червено, с изрисуван върху него дракон. Но това, което привлече вниманието му, бе движение наблизо. От ятрицари в метални ризници препускаше по пътя към него. Мерлин отстъпи в страни, за да им стори място, но конникът, който яздаше отпред, облечен в сияеща броня, дръпна юздите на коня и спря. Той повдигна бавно на очника и вренчи в него хладните си яркосини очи, ти ли си този, който носи меча. Това не беше въпрос. Мерлин падна на колене и протегна ескалибур. Щом рицарят знаеше всичко, мечът несъмнено бе предназначен за него, кралю мой. Аз съм Артур, отвърна рицарят. Той слезе от коня, пресегна се и измъкна екскалибур от ножницата. Наведе се напред и опре острието му в шията на Мерлин, къде е граалът. Мерлин преглътна оплашено, усещайки хладната стомана върху кожата си, на сигурно място, Милорд, къде е граалът. Мерлин надзърна в очите на рицаря, но не видя там нито състрадание, нито човешка топлина. Завладяното отчаяние, той изведнъж осъзна, че е допуснал огромна грешка. Затвори очи, трескаво, обмисляйки отговора си. Сетне отново поглед на рицаря. Името ми е Мерлин, аз крих Граала и аз съм единственият, който знае къде е. Ако искаш да ти служа и един ден да ти разкрия местонахождението му, ще ме оставиш да живея. Вече ти дадох меча, сега ти ми дари живота. Обеждавам да ти служа добре. Артур не бързаше да отдръпне меча, значи ще ме отведеш при Граала късно попите той, да, кралю мой. Артур най-сетне прибред Скалибур. Мерлин се надигна бавно, двамата степ ще създадат могащо кралство, кралю мой, налага се, кимна Артур, защото те идват за него. Тръпки пробягаха по гърба на Мерлин. Той изведнъж осъзна, че се е забъркал в нещо, което далеч над хвърляше познанията му. 17. Г. Сл, Хръ, Англия, зимата се оказа Мека и Донхът и Глаукмай бяха благодарни за това, тъй като се наложи да я прекарат в пътуване. През първите няколко месеца не откриха и следа от наблюдателя, Граала и Екскалибур. Веднъж ги нападнаха бандити и докато се разправяше с тях, Гуалкмай получи сериозно нараняване, което наложи да се върнат в Стоунхен, за да могат да прехвърлят съзнанието и спомените му в ново тяло. Това ги забави с още два месеца. Едва в началото на лятото се отправиха на запад, по следите на слухове за могъщ крал, който притежавал вълшебен меч. Една вечер, докато обикаляха южния бряг на Англия, се отбиха в кръчмата на Рибарско селце. Малко след като влязоха чуха нещо, което веднага прикова вниманието им – този краспава распава нещастниците. Некакто го правят християните с техния кръст, а върху две кръсто ни и забити в земята гради. Ако се съдеше под дрехите, човекът се прехранваше с онова, което можеше да вземе от морето. Аудиторията му се състоеше от дремливата кръчмърка, която едва държаше очите си отворени. За кого говориш, намеси се, Глалкма и завъртя стола си към рибаря. Мъжът бе изненадан от тази неочаквана на меса и ги погледна враждебно. Донхът по-бърза да застане между двамата и остави сребърна монета на тезгаха. Бихме искали да узнаем повече по този въпрос, рече Монетата мигновено изчезна в чубовете на Рибаря. Той изгледа и двамата, так му идвам от другата страна на канала. Има там един, който събира цяла армия. Говори се, че смятал да прекуси канала това лято и да нахлуе в Англия. Как се казва, попите Донхът, наричат го Мордред. Виждал ли си го, не желая да го виждам. Видях какво е сторил на онези, които му се опълчват. Точно това разправях преди малко. Разпава ги, но не с железни пирони, а с каиши, да им изсъхнат крайниците. Чували ли сте за нещо подобно? Направо изцъжда животеца на нещастните души, този мордред там ушен ли е, попита Гуалкмай. Рибарят поклати глава. Не, така разправят всички, душъл е с един от ряд войници, толкова са че правят всичко, каквото им каже. най и местни рицари да се бият с него. Нали ви казах, че смята да ни нападне. и потърка брадата си с ръка, докато обмисляше чутото, като пеперуди на фенер. Прошепна Донхът, което изпечели учуден поглед от страна на рибая и кръчмарката. Та казваш, че този мордреч тял да прекуси канала през лятото, така трябва, през зимата ще му е доста трудно. Донхът метна още една сребърна монета на тезгаха и даде знак на и да я последва. Отвън ги посрещна слаб дъждец, съвсем типично време за Англия, кой, по дяволите, е този Мордред, попита Гуалкмай, докато си нахлузваше качулката, най-вероятно не чия Сянка, тогава какъв е този Артур Смеча. Наблюдател, Донхът поклати глава, и то е Сянка. Единият е на Аспасия, другият – на Артът. Все още не смеят да нарушат примирието, но всеки се стреми да си пази интересите. А в техен интерес е да държат под контрол Граала и Екскалибур. И кой кой е? Донхът свира мене, има ли значение? Тя забуда пръст в гърдите на Гуалкмай. Ти ще отидеш при Артур. Гледай да постъпиш в му. А аз ще прекося канала и ще видя какво представлява този Мордред. Той разпава хора, припомни и Гуалкмай. Да, но всеки военачалник се нуждае от гадател. От магиосник до него. Гуалк очевидно не одобряваше плана и, но не възрази. Само, моля те, внимавай. Имаме хубави спомени от последното ни пътуване и не ще да разказвам на твоя клонинг за тях, Франция. Сега ще ви демонстрирам силата си. Провикна на сянката на Аспасия, известен в последно време като Мордред. Стоеше върху купчина камъни, отсреща се бяха строили неговите водачи и рицарите, които бяха успели да наемат. Подкупят или принудят да поставят на служба. Между мордрек и предната редица бе запалена буйна клада. Ти, Морд посочи един от водачите, влиза и в огъня. Сред рицарите се разнесе с подавен робот. Водачът обаче не се поколеба нито миг, пристъпи напред и влезе в огъня. Косата му се попали, кожата му почерня, а той продължаваше да стои неподвижно, без ни най-малък признак на болка. Замири се на изгоре плът. Неколцина от рицарите, сурови и препатили мъже, паднаха на колене и започнаха да повръщат. Водачът рухна върху кладата и пламъците го погълнаха. Съберете хората си, нареди Мордред. След два месеца отплаваме за Англия, Синта и Жел. Звънът на стомана в стомана отекваше в каменните стени на замъка и се смесваше с пахтенето и в сувните на мъжете, които се биеха. Артур седеше на едно издигнато дървено кресло и наблюдаваше двобоя. Попръл брадичката си с юмрук. Площадката пред него, в началото равна и отъпкана, след 23 двубоя бе разкаляна, пропита с кръвта и урината на тези, които бяха избрани да се сражават за слава и за живота си. Наградата за всеки от победителите щеше да е място около масивната кръгла маса, където ще да се допускат само съветниците на краля. Победеният бе обречен на смърт. Артур знаеше, че от другата страна на канала се събира армия и че ще са му нужни най-добрите войни, за да спре нашествието на водачите. Той се наведе напред заинтригуван. Един от новодошлите рицари, който се бе представил като Гауен, проявяваше особено умение в буравенето с меча. Той парира ловко атаката на своя противник, отстъпи в страни и забил стрието на меча в неприкритата ямка под мишницата му. Мечът хлътна навътре, сряза артерията и земята под краката им в миг се опръска в ярка кръв. Раненият се опита да вдигне оръжието си и да продължи боя, но Галайн отстъпи назад, очаквайки смъртоносната рана да свърши останалото. Рицарят падна по очи, но продължаваше да диша, Приковано ковано тежеста на доспехите. Галайн изведнъж се надвеси над него и повдигна главата му, остави го да умре в калта като свиня, извика Артур. Той се би храбро, Милорд, възрази Гауейн, нека да си иде като истински воин. Артур го дари с хладна усмивка. Романтик, също като Мерлин, глупави хора, те не разбираха, че всичко това е заради властта над тях. Но от друга страна, чувствата им му помагаха да ги манипулира. Иди и се почисти, нареди Артур на Галейн, Милорд. Артур се намести в креслото. Мерлин бе в значително по-добра форма, отколкото когато за първи път се появи пред стените на Тинтейжъл. Брадата му бе подрязана, а дрехите – чисти. Понякога Артур се изкушаваше да изтръгне от този самопровъзгласил съмабьосник истината за Граала смъчения, но Мерлин наистина се оказа полезен съветник. Далеч по-интересно щеше да бъде, ако можеше да накара сянката на Аспасия да му издаде местонахождението на своето леговище. Тогава би могъл да отиде там, преди да е готова следващата сянка и да изключи регенеративния цилиндър. Това ще значително да наклони везните в полза на неговата фракция. Мерлин се покъшля. Какво има? Попита Артур. Според моите съгледва, че Мордред ще отплава веднага, що събере своята армия. Мерлин разви пред него една карта. Планът му е да слезе на брега тук. Артур си отбеляза мястото. Беше на Южния бряг, в един район чието управител все още не се бе заклял в вярност пред Артур, а Гралът да не е някъде там, попите той. Гралът е на сигурно място, Миурт, За кой ли път повтори Мерлин, ще е на по-сигурно място зад стените на замъка. Може би, Кимна, Мерлин, но не каза нищо повече по въпроса. Армията ти се множи, господайо. Скоро цялата страна ще бъде обединена под знамената ти. Много добри ни можеш да сториш на своя народ. Да, май си прав. Свика и рицарите около масата, дори след като се измил енергично с вода и гъба, Галай и миризмата на кръв върху кожата си. Той си сложи наградника и взе шлема под мишница. Не се оказа никак трудно да си намери място сред най-приближените рицари на краля, ако се изключеше неприятният двобой от тази сутрин. Той последва останалите рицари по тесния коридор, който водеше към тронната зала на Утер. В средата бе поставена масивна кръгла маса, скована от грубодяни дъски. Артур вече се бе настанил на най-високия стол, а Мелин бе застанал от дясно. Гала им вренчи поглед в магиосника. Наблюдател, предал клетвата си. Гала им бе видял калгалицата, която висеше на шията на Артур, още щом се появи на арената. Предполагаше, че Артур е сянката на артът, защото предишната година бяха видели сянката на Аспасия, скоро нашествениците ще прекусят канала и ще ни нападнат, обяви Артур вместо встъпителни думи. Но докато това стане, изпращам всички ви на важна мисия. Има една реликва, която искам да намерите. Мнозина от вас са чували легенди и разкази за нея. Но тя съществува. Артур направи пауза и Галайн забеляза, че лицето на Мелин придобива загрижен вид. Искам да ми намерите Граала. Г. Сл. Хр. Франция. Мордред разглеждаше внимателно жената, която бе подкопила охраната му, за да си осигури аудиенция при него. Имаш една минута. Заяви той. Ако това, което кажеш, не струва пукната пара, ще накърам да те разпанат. Тя вдигна към него черните си очи. Мога да ти помогна. Когато прекусиш канала, с какво ще ми помогнеш, са съгледвачи и войници, от кого, от друидите, какви са тези друиди, те почитат майката земя. От дълги години се крият хълмовете. Първо ги преследваха римляните, а сега, новите господари на Англия. Мордред потрупа замислено с пръсти върху легалката на трона. Имам и свой човек в двора на крал Артур. Кой, пръстите на Мордред замръзнаха, един от най-доверените му рицари. От тези, в които се е заобиколил, интересно, рече Мордред, ще можеш ли да се свържеш с него, когато се прехвърлим на другия бряг? разбира се, добре. Искам да знам какви са плановете на крал Артур. 18. Д. С. Л. Х. Англия. Изминаха години, през които Артур разширяваше своето кралство. Гала им прекара по голямата част от своята мисия, в следене на Мерлин. Магиосникът ядко напускаше тинтежо. Който по заповед на крал Артур бе преименуван в Камелот. Но винаги, когато се отдалечаваше от стените на замъка, Галайн бе като негова сянка. Останалите рицари се бяха разпръснали по дирите на различни слухове за Граала, но Галайн знаеше, че най-бързият начин да го намери е като следи човека, който го бе скрил. Добър план, който обаче досега не бе донесъл резултати. Мерлин бе напускал за мъка няколко пъти, но не отведе Галейн при Граала, а на тайна среща с мъжете, които бе наел. Галейн остана изненадан, когато откри, че в групата му са включено още двама наблюдатели, които позна по помедалените. Останалите бяха привлечени по-скоро от мощта, излъчвана от магиосника. Макар, че не може да подслуша какво обсъждаха на срещите си в гората, Галейн не се съмняваше, че Мерлин подготвя своя план за действие който едва ли щеше да съвпадне с плана на Артур. След седем години дойде слухът, че Мордред е събрал огромна армия и се готви да отплава. Мерли изчезна от Камелут за последен път. Галаен го следваше незабелязано, докато магиосникът се прокрадваше в мрака на нощта. Франция, с течение на времето Моргана също бе осъзнала, че Мордред следва свой собствен план. Той изпрати неколци на водачи, придружени от утреди местни рицари, но не към Англия а на юг и на изток. Какво точно трябваше да търсят, беше тайна. Бяха програмирани така, че по-скоро щяха да умрат, отколкото да издадат плановете на господаря си. В един топъл летен ден армията на Мордред се натовари на корабите, които бяха докарали от всички околни пристанища, и се отправи през канала към острова, който възнамеряваше да завладее. Моргана си намери място на един от съдовете. Освен водачите, никой от хората нямаше никаква представа за истинската същност на Мордред. Смятаха го за силен, макар и жесток водач, който им обещаваше победа и плячка. Тя не се съмняваше, че и Гуалкма е бил свидетел на подобни обещания в лагера на Артур. Докато се подпираше на парапета, Моргана разсеяно разглеждаше флотилията от разнокалибрени съдове, която пресичаше спокойните води на канала. Спомените я отнесоха към нейната родна планета и времето на революцията. И там, също като на Земята, имаше хора, които следваха сляпо заповедите на ирианците и други, които им се противопоставяха. Но нивото на развитие на земляните бе толкова ниско, че едва ли бяха в състояние да възприемат истината за произхода на ирианците. Как да обясни на тези хора, че ирианците са дошли от звездите? След като те все още вярваха, че Слънцето се върти около Земята, и нямаха представа за съществуването на други планети. Някои смятаха, че Светът е плосък. Дали да не им внуши, че илианците са някакви зли демони, или да прибегне до религията и съществуването на Бога, както често правеха самите илианци. Гуалк ме често повтаряше, че все още не е време да се казват истини. За Моргана, Донхат, възпитана като истински учен, това премълчаване на истината бе почти непоносимо. Тя почувства хладни тръпки по гърба и се извърна. Облечен в сияещи доспехи, на кърмата стоеше Мордред, заобиколен от най-верните си рицари. Бяха все водачи, лесно се различаваха шерейните пера, които красеха шлемовете им. Мордред гледаше право към нея, сякаш четеше мислите й. По устните му се плъзна студена усмивка. Моргана също го погледна. Мордред дигна ръка и я поткани да се присъедини към тях, господа Ю, рече тя, след като се качи на кърмата. Наоколо нямаше човеци. Мордред заговори шепнешком, сякаш се боеше да не ги подслушват. Искам да направиш нещо веднага, след като слезем на сушата. Моргана чакаше търпеливо. ще отидеш да потърсиш своя шпионин? Да, господа Ю. Ще го попитам, чакай, сприяя Мордрат е досано, за силата на неговата армия и нейното разположение, това е ясно. Но първо и най-важно, искам да ми уредиш тайна среща с крал Артур. Моргана го погледна изненадано, нека той вземе дози на рицари, а аз ще дойда само с четирима от моите. Така ще се почувства посигурен. Трябва да е на някое тайно място, където никой не може да ни види. Моргана се поколеба, сет не зададе въпроса. Който би трябвало да я вълнува като съветник и шпионин. Но защо крал Артур би се съгласил на подобна среща, за да избегне кръвопролитията? Лицето на Моргана остана безстръсно, но Мордред изглежда долу ви изненадата и. Не ми ли вярваш, господа Йо? досега не бях забелязала да ви спират каквито и да било кръвопролития. Той кимна. Нека твоят шпионин каже на крал Артур, че двамата с него имаме много общо. Обща история, ако мога така да се изразя. А също и общо бъдеще, което трябва да градим внимателно. Разбираш ли ме, посланието ти е запомнено, господарил, това ми стига за сега, Марс. Стражът скрит под сидония на Марс. Следеше движението на ключа, откакто бе активиран преди няколко години. През по-голямата част от този период ключът бе прибран в нужницата, но от време на време той излъчваше сигнал, че е освободен от екраниращото и действие. Всичко това бе много смущаващо, тъй като връзката с главния страж беше прекъсната. Стражът от планината си най-бе докладвал, че сянката е заминал да разследва това неочаквано активиране на ключа и възнамерява да го открие и да го върне в ахиварната заедно с Граала, както изискваше примирието от Атлантида. Но времето течеше, а от сянката нямаше и вест. Извънземният компютър анализира всички възможности. Сянката можеше да е убит, а замяната му трябваше да се появи най-рано след три земни години. Аби би могъл все още да следва предначерталия план, но да се е изправил пред неочаквани трудности. Съществуваше трета възможност – да действа в противоречие с предварителното споразумение и в свой личен интерес. Компютърът не изпитваше никакви чувства, докато обмисляше всички възможности. Беше създаден да анализира наличната информация и да предприема необходимите действия. Той приключи работа с по едно решение за всяка възможност. Дълбоко под земята, в един тунел, където бяха подредени десетина хибернационни цилиндъра, на полтовете на два от тях премигнаха зелени светлини. Похлопаците им се повдигнаха, от цилиндрите излязоха два маирлиянци. Те се облякоха, сетна отидоха при стража компютър и опряха длани върху пулсиращата му повърхност. След като бяха въведени в курса на последните събития на Земята, единият от тях се прехвърли при друг пулт, където натисна няколко шестоъгълни бутона. В страничната част на пулта се появи отвор, в който бе поставен скиптър с лъвска глава и сияещи рубине на червени очи. Айрианецът взе скиптера, постави го в една метална котия и я пъхна в колана си. След като напуснаха залата на компютъра, двамата продължиха по коридора към просторен подземен хангар. Тук бяха наредени девет кораба с издължени линии, високи 200 метра и широки 20 в основата, хищните ногти, бойните кораби към кораба Майка. Двамата раилиянци влязоха в един от ноктите. Покривът на хангара се плъзна в страни, но се издигна, набирайки скорост в марсианското небе. Само веднъж преди това бяха използвани всички «Нокти», когато у които чакат, се бяха опитали да построят междузвезден предавател на планината близнак на Килиманджаро. Но за настоящата мисия бе нужен само един. Цян Лин. Стартът на Нокътя, естествено, бе регистриран. Цан Чип получи информацията за това от стража в Цян Лин само няколко минути след като хищният Нокът напусна Марсианска орбита. Той обмисли съобщението за броени минути и го препрати в Африка на Онези, които чакат, Англия. им проследи Мерлин до място, където двамата бяха ходили много пъти преди това, в Авалон. Той изчака, докато Мерлин прекоси езерото, и едва тогава го последва с лодка, която бе скрил в крайбрежните хръсталаци. С помощта на медальона си Галайен проникна незабелязано в щаба на наблюдателите. Бешумно се спусна в недрата на хълма и откри наблюдателя там, където предполагаше, той беше в стаята със свитъците и разглеждаше някакви стари книжа. Когато рицарят влезе, Мерлин подскочи от уплаха. Как се озовахте тук, попите той и измъкна затъкнатия в колана му кинжал. Галойн изби оръжието с вязко движение. Сядай! Мерлин се отпусна на един стол. Артур Ли, те праща, Артур Ли, озъби се Галайн, нямаш ни най-малка представа каква каша си забъркал, той бръкна под бронята си и извади медальона. Мерлин се ококори, когато позна знака, водачът на нашия орден. Но ти си рицар от кръглата маса, станах такъв, за да мога да те наблюдавам и да открия какво си намислил, Галайн посочи книжата. Какво търсиш там, събирам сведения за краля, за Артур, за краля, който ще вземе меча и ще донесе мир и спокойствие на народа. Както е било в Атлантида, в Атлантида, там ни управляваха същества от други светове. Та ти си наблюдател, това ли искаш да се повтори, но тук, Мерлин посочи книжата на масата, тук пише, че ще дойде един силен мъж, за когото е предназначен мечът. Той няма да е чуждо Артур не е елиянец. Гауен въздъхна. Преди няколко хиляди години идеята да основат ордена на наблюдателите му се струваше чудесна. В началото организацията действаше сравнително добре. Но кой би могъл да предвиди, че ще се появи такава опасност, не всичко, което пише тук, е истина? Обясни Гауен. Някои наблюдатели изглежда се станали жертви на собствените си мечти. Искаш да кажеш, че пророчеството не е истинско, не съвсем. Артур наистина не е ирлиенец, но не е и човек. Чувал ли си нещо за сенките? Хора, които имат ирлиенско съзнание, Артур, повдигна вежди Мерлин. Галайн кимна, и Мордред, сега вече започваш да схващаш. Мерлин се хвана за главата. Какво направих? Точка. Галайн заобиколи масата и положи ръка на рамото му. Все още имаш възможност да оправиш нещата. Как? Какво трябва да стоя, за сега не зная. Поклати глава Гауен, но ще ти кажа веднага, що ми хрумне. Англия, скрита в сянката на един дъб, Донхът не сваляше поглед от равната повърхност на езерото. Беше подплила глава на раницата, положила до дясната си ръка няколко кинжела. Наблизо се въргаляха огриските на две ябълки, чух, че идваш още преди пет минути, извика тя, откъде знаеше, че съм аз, отвърна с въпрос Гауен който се приближи от към близките храсти, да ми задаваш такъв въпрос след всичките тези години. Не е необходимо да те виждам, за да знам, че си наблизо. Галаен Кимна хвърли раницата до тази на жена си и положи дългия си меч до кинжалите. Какво ново, Мордрек иска да се срещне с Артур. Той я погледна изненадано, защо, попите чак след като си свали бронята, мисля за това откакто тръгнах насам, но нищо не ми идва на ум. Този Мордред, сянката на Аспасия, се държи наистина странно за сянка. Понякога ми се струва, че играе някаква своя игра. Прати ли вест на наблюдателите? Моргана кимна, разпратих вестоносици. Този, който тръгна за Англия, вече е пристигнал. Направих го новия наблюдател от Авалон. Нарекох го като първия наблюдател. Гауен си свали и туниката и се изправи на брега. Как мислиш? Дали водата е студена, едва ли? Свираме на Моргана. Още е лято, защо не дойдеш с мен тогава? Моргана се усмихна и бавно се надигна. Докато Гауейн влизаше във водата, тя си свали дрехите. Той погледна през рамо и измъченото му лице се разтегна в усмивка. 19. Г. С. Х. Англия. Гауейн и Моргана станаха свидетели на най-интересното събитие от хиляди години насам. Тайната среща между Артур и Мордред трябваше да се състои на едно хълмче на сред Гъста гора в Югозападна Англия. Артур се приближи от север, заобиколен от дванадесетте си най приближени рицари, между които и Гауин. До него яздаше Мерлин. С Мордред вървяха само четирима водачи и моргана. Изкатериха се на хълма и когато спряха едни срещу други, само два метра деляха Артур от Мордред. И двете свити се скупчиха около господарите си, оглеждайки с нескрита подозрителност противника. Мордред заговори прав, ти ли се наричаш Артур. Другата сянка кимна, но не отговори. Мордред изгледа препасание на пояса му мед. Виждам, че екскалибур е отеп. Притежаваш ли играала? Артур не отговори и по устните на Мордред се плъзна зла усмивка. Не е от теб, значи. Дочух, че си пратил рицари да го търсят, той отмести поглед към Мерин. Чух също и за наблюдателя, който завъркал тази каша. Артур най-сетне проговори. Граалът и мечът трябва да бъдат върнати в архиварната. Тогава защо не го направиш? Попита Мордред. Защото ти си тук, отвърна Артур. И трябва да се справиш с мен, преди да свършиш онова, което ти е било наредено. Артур положи ръка върху дръжката на екскалибор. Примирието трябва да бъде запазено. Защо? Артур сбърчи вежди, не те разбирам. Защо трябва да го правим? Да се бием помежду си. Да връщаме грала и ключа в Гиза. С каква цел, защото това е наш дълг? Отвърна Артур. Моргана и Гауен се спогледаха. И двамата бяха изненадани, че Сенките разговарят така открито пред своите подчинени, но това вероятно бе проява на презрението им към хората. Дълг? Повтори Мордред и се изсмя. Артур го стрелна с поглед. Ти си сянката на Оногова, който не изпълни дълга си. Нищо чудно, че си наследил отношението му, а спасия изпълни своя дълг, възрази Мордред. Артът бе този, който действа прибързано. Фактите сочат друго. Повдигна рамене Артур. Мордред махна с ръка. Това, което трябва да ни води сега, братко мой е, че ние степ не сме Артът и Аспасия. Ние сме само техни сенки. Според теб, как ще поставят с нас, като изтече примирието, трябва да изпълним дълга си, повтори Артур, а дълга към нас самите, ние не съществуваме. Ние сме само сенки, готови да служим. Мордред поклати глава, това ти е втъпено от стража. Но е напълно преодолимо, бих могъл да ти помогна. А вземем ли Граала, край на превъплощенията? Лицето на Артур остана безизразно, зная какво си мислиш. Продължи Мордред, защото аз, всъщност спасия, познава артът от много отдавна. Служил е под негово командване. Какво ще кажеш да използваме Граала? Артът и спасия ще бъдат предупредени от стража и ще тръгнат подирени, но ние няма да сме тук. Ще вземем кораба майка и ще напуснем това място. Все някъде сред звездите ще си намерим дом. Целта на примирието от Атлантида, заговори Артур. Бе да не се допусне включване на междузвездни двигатели, за да не разбере древният враг за присъствието ни тук. Тази планета и хората, които я населяват, принадлежат на нашата империя. На «нашата» империя, ще върнем меча играла в архиварната, където им е мястото. Ти си глупък, ядоса се мордрет, машина, също като стража, имаш ли нещо друго да кажеш, спокойно, попита Артур. Ти решаваш, отвърна Мордред, не го забравяй мига, когато дойде да те убия. Артур се обърна и се спусна надолу по хълма, следван от Мерлин и Гауен. Мордред остана на върха, вренчил поглед в краля. Сетне се извърна язко и забеляза, че Моргана го наблюдава. Той пришпори коня си надолу и едва не я събори. Ръката й неволно бе уловила дръжката на Кинжала, но в следващия миг осъзна, че погледът му не значи нищо. За него и тя бе като останалите хора, същество без значение, пионка в чужда игра. Арогантност – ето слабата брънка, която бе позволила на хората от нейната планета да надвият Ирлианците. И все пак се разтревожи, че я бе сварил неподготвена. Моргана последва мордред надолу по хълма, където го заобиколиха останалите водати. Срещата бе приключила безрезултатно, войната не беше избегната. Тя знаеше, че Гуалкмай вече се готви за предстоящата битка. Война моргана неволно потрепери, защо винаги се стигаше до кръвопролития Африка. Хищният нокът летеше над източното крайбрежие на Африка. В предварително зададения момент от долната му част се отдели една спускателна капсула и нокътят се издигна обратно. Триметровата капсула полетя право надолу, но когато достигна височина 200 метра, в задния икрес се разтвориха спирачни панели, наподобяващи цветчета. Капсулата забави падането си и се блъсна в земята с приглушен тътен. Предният икрес се отвори и отвътре излезе я въоръжен вълражен с Той се отдалечи от капсулата, извади черна сфера и натисна един хексагон. Капсулата започна да се разпада и скоро от нея не остана и следа. Айлианецът се завъртя бавно, оглеждайки околната местност. Намираше се в центъра на огромен кратер с диаметър на 20 км, който се издигаше на около 2200 метра над земята. Това бяха останките от единия връх близнак на планината Килиманджаро, вторият се намираше около 200 км на изток. Теренът се състоеше предимно от просторни равнини, обраси с висока трева. В центъра му синееше голямо плитко езеро. Аирианецът вдигна черната сфера и надникна скотежките си очи в миниатюрното и екранче. Докато изучаваше информацията, която се изписваше там, изобщо не си даваше сметка, че той самият е обект на наблюдение. Снижаването на хищния нокът и изстрелването на капсулата не бяха останали незабелязани. Аирианецът открил нова, което търсеше, върху екранчето заблести оранжева точка, когато се извърна към езерото. Той тръгна към водата и забеляза, че оранжевата точка става червена и сия е все по-ярко. Точно преди да навлезе в крайбрежните води, огромен воден мехор изплува в средата на езерото. Той спря и вдигна над себе си копието. От водата изникнаха двама – мъж и жена. Имаха съвсем човешки вид, но и техните очи, като тези на Ирлианеца, бяха издължени и червеникави. И двамата държаха копия като неговото. Те изязоха на брега и спряха на около 5 метра. Съществото ги заговори на своя роден език. Вие ли сте отговорни за онова, което се случи с Граала и главния ключ? Не. Отвърна жената. Хората са замесени в това. Артът прати своята сянка да прибере двата предмета. Там е и сянката на Аспасия. Рече е но никой от тях още не си е изпълнил задачата, защо си тук, попита го жената, за да възстанови нарушеното примирие, което вие веднъж вече се опитахте да нарушите и да построите предавателя. Вече не вярвате ли на вашата сянка, попита жената, артът вярва ли на своята, сянката на артът е само отпечатък, отвърна жената. А Ирлианецът обмисли тази информация, и каква е вашата задача, същата като твоята. Да възстановим равновесието, невидимо за участниците в този разговор, едно същество наблюдаваше срещата и същевременно се прокрадваше към езерото. Бихме могли да работим заедно, поде елианецът, но млъкна, когато забеляза, че жената не го слуша, а с изумление гледа на драмото му. А се извъртя лязко и животното, което летеше към него, се наниза на острието на копието. Но туловището му продължи напред под инерцията на скока и грамадните му ногти разпориха гърдите на чуждоземеца, Ключът проговори за първи път мъжът от езерото и посочи скопието си затъкнатия в колана на падналия или скиптър. Жената се поколеба. Скиптърът можеше да им осигури достъп до архиварната. Граалът и Екскалибург не бяха там, но без камъните граалът оставаше безполезен. Ако вземат ключа и намерят камъните, Растърси глава, за да пробони тази мисъл. Те бяха унези, които чакат. Живееха, за да служат на артът, и очакваха неговото завръщане. И тогава щяха да получат своята награда. Тя се надве на Ириянеца и огледа раната му. Котежките му очи я следяха отблизо. Жената отново се поколеба, сетне протегна ръце и притисна кървящите и краища, опитвайки се да забави изтичащата кръв. Англия, докато точеше острието на меча си върху камък, Дауен не сваляше поглед от шатрата на Артур. Кралят бе останал вътре с Мерлин и още неколци на рицари, за да обсъдят стратегията за следващия ден. Завърналите се съгледвачи докладваха, че армията на Мордред се е изтеглила на юг, от другата страна на тресавището, известно като Камуан. Една глава се подаде през отвора на шатрата. Парсивал, най-верният сподвижник на крал Артур, Гауен Подвикна той, да, кралят се нуждае от твоя съвет. Гауейн приближи шатрата и влезе. Веднага почувства погледа на Мерлин върху себе си. Господа Йо, обърна се той към Артур, имаш ли предложение за бойния план? Точка. Гауейн изгледа останалите рицари. Никой от тях нямаше никаква представа кой всъщност е Артур. Съдейки по качествата му, оригиналът, артът, несъмнено бе надарен пълководец, но и отличен водач който не пропуска да се посъветва с приближените си. Сигурно са ви посъветвали да настъпите покрай тресавището и да го използвате за закрила на единия фланг», заговори той. Артур Кимна, без да сваля сините си очи от Галуейн, аз имам друго предложение. Смятам, че ще е най-добре да настъпим срещу вражеския лагер право през тресавището. Мордрета събрал огромен брой рицари. Повечето от тях са с тежки доспехи, потежки от нашите. А това не е предимство в тресавището. Артур го изгледа внимателно, сетне се извърна към своите рицари, това ще направим. Гауен не разкри истинската причина за своя избор. Пресъченият терен щеше да доведе до разпокъсване на силите. В създадената суматоха той се надяваше да убие не само Мордред, но и Артур. И което бе най-важно, в тресавището се намираше тайното скривалище на Мелин. Обсъждането приключи и рицарите започнаха да се разотиват. Гала им последва Мерлин навън и го дръпна за ръката, мнозина ще загинат утре. Душата на всеки от тях ще лежи на твоята съвест. В очите на Мерлин се четеше безмерна мъка, но аз не знаех, сега вече знаеш. Къде е гралът, Скрит е в една пещера на от тук, трябва да го вземеш тази вечер. И после, първо да видим накъде ще се обърне битката, Мордред не поиска съвет от никого за предстоящото сражение. Беше пролил повече кръв на тази планета от всяко друго същество, което някога бе крачело по нея. Не изпитваше никакво уважение към местните пълководци, а към зянката на Артът, който сега се наричаше Крал Артур, питаяше дълбоко презрение. Сигурен бе, че неговият противник ще се допита до своите съветници. Ще говори, ще обсъжда стратегии, ще се колебае. Мордред поклати глава, беше го виждал, не сянката, а Спасия, да постъпва по същия начин и преди. Той вдигна пръст и един от водачите дотиче и падна на колене, очаквайки заповеди, вземи трима от своите. Заповеда Мордред, приближи се незабелязано до лагера на противника и дръж под токол Ногова, когото наричат Мерлин. Ако иде някъде, проследи го. Водачът не отговори, но нямаше и нужда да го прави. За него починението бе неотменна част от съществуването му. Мерлин спряна сред крачка, доловил нечие друго присъствие в тресавището. Около половин дозина фигури в черни на метала изскочиха от мъглата. Той измъкна кинжала, осъзнавайки в същия миг безсмислието на този жест. Водачът на групата вдигна ръка и е обърна към него, така че Мелин да види пръстена, наблюдатели, въздъхна той с облегчение. Мъжът кимна. Повикаха ни, за да ти помогнем, последвайте ме. Групата се насочи към сърцевината на тресавището, без да подозира, че е следена, бледото сияние на лъжливата зора, която предхождаше истинската, озари небето. Галайн отправи поглед към тъмната линия на дърветата по границата на тресавището. Подух на ветрец и довя със себе си миризма на разложение. Галайн неволно потрепери 20 Д. С. сл Хр, Англия, Мерлин покри лицето на мъртвия наблюдател с пърче плат. Не можеше да издържи вида на това застинало в зловеща гримаса лице, което сякаш го обвиняваше. Той огледа останалите наблюдатели, половината ранени, след като бяха попаднали в засада. Нападателите им бяха отнели граала. Хората на Мордред беше се провалил. Истинската зора дойде да изгрева на слънцето. Галайн се постара да бъде близо до крал Артур. Когато армията му навлизаше в тресавището. Теренът бе крайно неподходящ за яздене, затова оставиха конете в покрайнините. Скоро нагазиха във вода до коленете. Както Галоен бе предвидил, невъзможно бе да се придвижват в група. Армията постепенно се разпадна на малки отряди, но заради мъглата и гъстата растителност видимостта помежду им бе минимална. От дясно долетя метален звън, Галайн извади меча и продължи напред, без да сваля поглед от краля. моргана видя, че водачите влизат в шатрата на Мордред с предмет, загърнат в бяло покривало, и веднага се досети какво са донесли. Галайн трябваше да вземе Граал от Мерлин, но очевидно планът му се бе провалил. Мордред излезе и двама водачи останаха на пост пред шатрата. От към тресавището вече се чуваше шумът на битката. Мордред бе пратил преден отряд на зазоряване. Моргана реши да го последва, тъй като не очакваше да преместят Граала без негово разрешение. Тя се отправи на запад и скоро се озова в миска и гъста гора. Галейн се наведе, за да избегне свистящата към главата му Секира и пробо да свърха на меча своя противник в корема. Ударът му бе толкова силен, че краката на нещастника хаврътнаха във въздуха. Галейн го довърши и освободи окървавения си меч. До сега срещаха само слабо въоръжени селяци, които вероятно бяха пратени напред, за да измрат. Груп, но ефикасен способ да се забави настъплението на Артуровата армия. Два марицари се приближаваха към Гауейн. На ръцете си имаха сини шарфове, знак, че принадлежат към армията на Мордред. Гауейн пари разщита удара на единия, а нападението на другия от бисмеча. Съчетаната сила на едновременните удари го принуди да отстъпи назад. Той взе светкавично решение и се хвърли в атака към левия противник, срази го с един мощен удар и се извърна към другия тъкмо, когато онзи го нападаше в гръб. Галън го подкоси, ритна го да падне и заби меча в гърдите му. Когато вдигна глава, си даде сметка, че за краткото време на боя бе изгубил Артур от поглед. Шумът на битката го заобикаляше като плътна завеса. Галаен Мизруга и зашляпа през локвите към мястото, където за последен път бе видял Артур, у които чакат отнесоха ранения Илианец в базата под водите на езерото. Горната и част бе разрушена преди много години от хищните ногти, но долната, опряла в самото дъно, бе напълно запазена. Те се гмурнаха, придържайки Илианеца, отвориха шлюза, напъхаха го вътре, влязоха след него и включиха помпите, за да изкрат водата. Веднага след това отвориха люка на пода на шлюзовото отделение. От коридора се отправиха на север, понеслия ирлианеца на рамене. В една от подземните кухини по тезарото бе скрит скакалец, летателен съд, способен да черпи енергия от магнитното поле на земята. Тримата влязоха в скакалеца и затвориха маскировъчната му врата. Скакалецът се издигна, напусна хангара и полетя на север. Екскалибур разсичаше броните сякаш се направени от хартия. Като някакъв кървав орач, Артур си проправяше път през армията на Мордред, оставяйки след себе си алея от трупове. Рицарите на Кръглата маса едва смогваха да го следват. Въоръжени с обикновени мечове, те изпитваха значително по-големи трудности. Бързото напредване на Артур обаче бе преустановено внезапно, когато той се изправи срещу Мордред, също въоръжен с илиянски меч, макар и не ключ. Извънземен метал се сблъска с извънземен метал и макар ръцете, които стискаха дръжките на мечовете, да бяха човешки, умовете, които ги насочваха, бяха чуждоземни. Двамата бяха с равни сили и си разменяха удари, без някой да успее да нанесе сериозно поражение на другия. От време на време някой рицар правеше опит да се намеси в двобоя, но сякаш по негосно споразумение, единият от двамата го посичаше, независимо дали е свой или чужд. Сетне се връщаше към прекъсната битка. Постепенно земята около двамата се покри с трупове. Това бе сцената, на която Галуен се натъкна, когато най-сетне откри краля. Той се приближи бавно, като се оглеждаше. Тъкмо в този момент Артур се препана в един клон. Мордред се възползва от тази възможност и прониза с меча си бронята на своя опонент. Артур падна на колене и Мордред замахна да му отсече главата. Но ударът така и не бе нанесен, тъй като Артур удари противника си в крака и прекъсна артерията. Мордред изруга и се олюля, но отново намери сили да замахне. И този удар не попадна в целта, тъй като Галуен застана между двамата и го парира. Сега Мордред насочи усилията си срещу Галуен, който въпреки уменията си не можеше да се мери с сянката, нито с оръжието му и бе принуден да отстъпи. С крайчеца на окото си забеляза, че Парсивал и още неколци на рицари заобикалят краля. В този миг на Мордредовия мед проби бронята на Гауейн и се заби вляво точно под градния кош. Гауейн изтъна от болка, но събра сили и премина в контратака, нанасяйки удар след удар. Всичко свърши, когато Мордред използва една възможност да замахне силно и успя да строши с хоризонтален удар меча на Галуейн, разсичайки дълбоко гърдите му с острието на своя. Галуейн замля за миг, сякаш закачен на върха на Мордредовия меч, после сянката го дръпна ляско назад и сразеният твъртоносно рицар се просна в кълта. Мордред се извърна към Артур, но откри, че рицарите вече го изнасят, заедно с Екскалибур, от бойното поле по да го последва, но една ръка се надигна от водата и заби кинжал в бедрото му. Мордрет изрева от болка и кръкът му се огъна. Гала им продължаваше да мушка с кинжала, макар че с всяка секунда животът го напускаше. Ръката му се повдигна за последен път, сетне падна безжизнено в черната вода. Епилок Г. С. Х. Англия Гала им беше мъртъв, а неговата така, разрушена. Моргана успя да довърши Мордред и да предаде граала на Мерлин. Гъсти облаци се скупчваха над Авалон, раздирани от светкавици и разтърсвани от грамотевици. На самия връх се издигаше манастир, чиято кула се извисяваше над острова и равнината. Пред стените на манастира се бяха струпали дози въоръжени мъже с метални доспехи, наобиколили тялото на водача си, който лежеше покрен на източната стена на кулата. Кралят?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 Към камън, откъдето бяха дошли. Малко след треняването на краля неговите довереници, известни като рицарите на кръглата маса, положиха Артур на носилка и го отнесоха далече от бойното поле. Такто бяха постъпили и с подвижниците на Мордред със своя водач. А битката продължаваше с нестихващо ожесточение, докато накрая цялото тресавище се изпълни с трупове. на бяха оцелелите и от двете страни, когато всичко приключи. Много битки бяха виждали рицарите, ала нито една чак толкова кървава, дори когато се сражаваха срещу дивите шотландци от севера. Но днес нямаше милост, ранените бяха добивани на място, лишените от доспехи и уражености, посичани на късове, оковани в тежки брони рицари, повалени на земята, изтъпвани безжалостно с копита, удрени с брадви и мушкани с копия през отворите на шлемовете или процепите под нишниците. Никой на хълма не знаеше кой е победителят в битката или дали войната е свършила. От бойното поле така и не пристигна вестоносец с послание за победа или поражение. Рицарите усещаха, че скопчващите се в небето на тях оловоносиви облаци ще доведат със себе си буя, но какво вещаеше тя не знаеше никой, а Мерлин го нямаше, за да разчете небесните знаци. Магиосникът бе изчезнал загадъчно в деня преди сражението и сега мнозина проклинаха името му.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 Беше облечен с черно расо, косите му бяха докоснати от среброто на времето, оставило своя неумолим отпечатък върху сбръчканото му лице. Старецът дишаше тежко, сякаш идеше отдалеч. И макар в изгърбената му фигура да не се спотайваше за плаха, рицарите неволно отстъпиха, когато им даде знак да му сторят път до мястото, където бе положен Артур, да не си кралят на рибарите, попита Парсивал. Той беше най-дръският сред тях и най-привързаният към краля.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 Тъничка червена линия проязваше бузата му на мястото, където го бе близнало у вражеско острие. Не съм крал, отвърна непознатият, монах ли си Тогас, настояваше парсивал с безпокойство, задето бе допуснал стареца толкова близо до умиращия крал, и тъй можеш да ме наречеш. Парсивъл огледа расото на непознатия, видял рафаните му ръкави и увесената на шията верига, облечен си като мерлин. Да не си свещеник от старата вяра, от онези, дето се преклонят пред дърветата. С черна магия ли се занимаваш, моите предци, заговори спокойно непознатият, обитават и ни суитрин, който вие наричате Авалон, още от зората на времето. Но ние не почитаме богове, нито практикуваме магиосничество. Тогава сигурно си друид, подскочи парсивал. Говори се, че открай време той остров се обитавал от друиди.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 Ти го доведе тук, остави на мен да свърша каквото е необходимо, сопна се монахът, дигна ръка към Парсивал и произнесе с държан глас, нищо лошо не ще му столя, остави ни сами, Парсивал, обади се в този момент и кралят, не се страхувай от този човек. С видима неохота Парсивал се присъедини към останалите рицари, монахът се си над Артур, тъй че само кралят да чува думите му, дай ми ключа. Аз ще го пазя, моите рицари ще го пазят, възрази Артур и премести поглед върху снишаващите се облаци. Мелин ми го даде като компенсация за Граала. Не биваше да бъде използван, но така стана. Ти дори не, не знаеш какво може. Мелин въобще нямаше право да взема нито ключа, нито Граала. Рече Брин, так му заради него бе нарушено равновесието. Исках само да помогна, въздъхна Артур, да поправя стореното. Да възстановя равновесието. От към групата рицари долетяха развълнувани викове. И какво ще стане, ако другите стигнат тук първи, попита я на Брин, тук още са видели на брега от отят с знамената на Мордред. На тях ли ще дадеш екскалибур и онова, над което той властва? Обещах да пазя ключа на сигурно място в недрата на хълма. Там никога не ще го открият. А когато твоите хора дойдат в определеното време, ще го получат от мен. Помни, ние само наблюдаваме, не вземаме ничия страна, не. Брин положи длан върху челото на Артур, малко ти остава, няма да го дам на теб. Брин плъзна ръка надолу и палецът му притисна лявата очна ябълка на краля. Между пръстите му остана малка синкава ципа, невидима до сега прозрачна контактна леща. Артур премигна и у очи, разкривайки крваво-червения и рис на лявото.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 Ами граалът, беше закратко в ръцете на хората на Мордред, който също умира. Човек от мой орден беше в техния лагер, тя откръдна граала. Ще го скрие далеч от тук. Ще възстановим всичко така, както беше някога. Не ме лъжи, човече. Кълнат се в моя пръстен. Брин дигна металния пръстен на лявата си ръка, върху който бе гравирано човешко око, в честа на мой орден, в сина ми, в следващия блин, следващия наблюдател че казвам истината и само истината. Един от рицарите извика, че към острова се приближава кораб, на който се вее знамето на Мордред. Артур заговори много тихо, сякаш на себе си, всичко, заради което дойдох в Англия, бе да възстанови реда и може би маничко да помогна на твоите хора, тогава остави да приключа делото ти, отвърна Брин, позволи ми да върна примирието, сянко на артът. Чул своето истинско име, рицалят се размърда неспокойно, запази това в тайна. Не знаеш колко време и усилия ми отне да го крия от хората, и ще го сторя, само ми дай ключа. Не ни остава много време. Трябва да се прибера в подземията преди да са дошли хората на Мордред, вземи го, промълви Артур и разтвори ръка. Брин взе екскалибур и го пъхна по тресото си.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 И ще се води със средства, които вие дори не можете да си представите. Твоите човеци все още знаят толкова малко. Дори на Атлантида те не разбираха понятия като вселена и реалност. Мерлин сгреши, като се опита да вземе граала, защото неговият час още не е ударил. Знаем достатъчно, възрази Брин. Изправи се и тръгна забързано към отвора. Масивната врата се затрешна след него.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 да търсиш светия Грал, но Граалът е само легенда. Оде Пърсивал. Артур го прекъсна нетърпеливо, Граалът съществува. Той е, кралят му лъкна, сякаш търсеше най-подходящата дума. Той е изворът на цялото познание. Той носи безсмъртие на онзи, който разкрие тайната му. Неговата мощ далеч надхвърля всякакви човешки представи. За първи път, откакто бяха отнесли Артур от бойното поле, в очите на Парсивал проблесна пламъчето на надеждата. И къде е този граал, господа Йо? Къде да го търся? Точка! Ето това трябва сам да откриеш. За него се говори на много места, значи е пътувал от едни краища към други дълги години. Но повярвай ми, граалът съществува. Внимавай, пазят го много добре! А ако го намериш, Артур направи пауза, да, господа ю, намериш ли го, не бива да го докосваш. Пази го така, както пазеше мен. Ще изпълниш ли му обата ми, не искам да те изоставям, господа ю, няма да ме изоставиш, защото отивам на по-добро място. Направи както ти заповядах. Парсивъл се надигна бавно и неохотно и се наведе, все още притиснал ръцете си към ръцете на краля. Господа ю, ще тръгна веднага да го търся. Артур стисна ръцете му, рицелю мой, има нещо, което не бива да забравяш по време на тази мисия. Да, господарю, не се доверявай никому. Около Граала винаги се навъртат измамници. Бъди внимателен, той пусна ръцете на Парсивал, върви сега. Заповедвам ти да тръгнеш. Парсивал се наведе и цел на краля по челото. Сетне се изправи и тръгна. Артур остана сам на върха на Тор. Вече чуваше викове от към източните склонове, Наемниците на Мордред се катереха по скалистия бляк, но очите му останаха вперени в небето, в очакване. От облаците се появи златиста метална сфера, спусна се бързо надолу и увисна на 3 метра над Артур. Тя остана там няколко секунди, после се стрелна на изток. От към тази посока се разнесоха изплашените викове на атакуващите, блеснаха светкавици, сетне всичко отихна. Сега Артур бе единственият жив на планината Тор. Сферата се върна и отново увисна над него. Той погледна нагоре, все още в очакване, със сетни сили удържаше отлитащия живот. Скоро от облаците се показа сребрист диск, поне 10 метра в диаметър, с плосък връх. Дискът се приземи на върха, непосредствено до манастира. Отгоре се отвори люк, през който излязоха две необичайно високи фигури, облечени с бели дрехи. Онези, които чакат се спуснаха надолу по хълма. Формите на телата им показваха, че са жени, но очите им бяха червени като лявото око на Артур, след като Бринбе свалил лещата, приближиха се до облегнатия на стената крал и застанаха от двете му страни. Едва сега отметнаха качулки, под които се показаха червени кави, късо подстригани коси. Кожата им беше бяла, почти прозрачна.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 Втората жена коленичи до него, стиснала в ръка черно острие. То развяза като масло отчукания метален наградник на краля и отдолу се показа окървавената му гръд. Върху кожата проблясваше златист медальон в формата на две издигнати за молитва ръце. Жената сляза веригата на медальона и го вдигна така, че да го виждат другата жена и Артур. Ние вземаме духа, духа на Артур, произнесе тя.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 че когато духът си отиде, няма да остане никакъв спомен за задечета, с която бе отпратил парсивал. И това бе последната му мисъл. Черното острие се впи в разголените му гърди, пронизвайки сърцето. По тялото му премина мъчителна конвулсия, после кралят замля. Жената се изправи и прибра ножа в канията. Другата протегна облечената си в ръкавица ръка над тялото. Пръстите й бяха свити, сякаш стискаха нещо, което се криеше в дланта. Когато ги разтвори, върху тялото, лицето и доспехите на краля се посипаха черни топчета като семенца. Те се скупчваха по тялото и претъркуваха към откритите места. А когато достигаха кожата, проникваха вътре и стопяваха всичко по пътя си – плът, мускули, кости. След 10 секунди от краля бяха останали само доспехите и дрехите. Приключили церемонията, двете жени закрачиха бавно към сребристия диск.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 Освен това донасяше виковете на обречените и песните на дроидите. Слънцето бе залезло преди два часа, но каменните стълбове бяха озарени от горящото чучело. Високо над 15 метра, чучелото бе изработено от две масивни, сковани под прав ъгъл гради, около които бе изплетено сламеното тяло. Сламата беше пълна стела на хора, струпани едно върху друго така, че да не могат да помръднат. Едни бяха изправени, други – полегнали на страна, а трети висяха с главите надолу. Около краката на чучелото бяха натрупани сламени бали, които току-що бяха запалени и огнените езици вече го облизваха отдолу, подпалвайки нещастниците в долния му край. Виковете и клесъците им накараха унези отгоре да изпитат истински ужас. Но всичко това оставаше незабелязано от жреците и дроидите отвън, които бяха погълнати изцяло от своите монотонни песни. Четири групи се обикаляха грамадното чучело, всяка обърната към една посока на света. Групата хора с жълти раса, които гледаха на север, улицът въздуха. Сините, гледащи на запад, бяха водата. Зелените гледаха на изток, те бяха земята. А на юг, между горящото чучело и каменните блокове, жреците носеха червени раса, означаващи огън. След смъртта на крал Артур и неговия враг Мордред в страната бе настъпил хаос, и бяха излезли от скривалищата си, за да възстановят древните си обичаи. Хората във вътрешността на Чучелото бяха изменници, получили смъртни присъди през изминалата година. Престъпници и неверници, лихвари, службогонци при краля, забравили старата религия. Присъдата трябваше да се изпълни тази вечер чрез пречистващата сила на огъня. Но изгарянето на осъдените бе само началото на тази особена нощ. След огъсването на пламъците, друидите щяха да се насочат на юг, към стърчащите каменни блокове. Въпреки, че от доста време те твърдяха, че камъните от Стоунхенд са тяхно свещено място, никой от събралите се около чучелото не знаеше кой и защо ги е поставил тук. Разбира се, имаше легенди. За богове, управлявали страна в средата на океана, място на име Атлантида? За война избухнала между тях и как битката им скоро се намесили и хората. За свещеници, дошли в Англия през морето. Някои разказваха за магиосници, които можели да местят огромни камъни с силата на умовете си. Говореха също, че Мелин, съветникът на краля, имал нещо общо с тази работа с камъните, но когато бил млад, преди стотици години. Носеха се дори слухове, разправени шепнешком, за същества, които са му приличали на хора, а били неживи, но тези разкази приличаха по-скоро на приказни митове. А някои твърдяха, че централната плоча на Стоунхендж била измъкната от недрата на земята по заповед на боговете. Писъците се усилиха заедно с развихлянето на огъня, но друидите на свой ред също повишиха гласове. Встрани от зловещата сцена, в мрака отвъд осветения кръг, една загърната в наметало жена дърпаше за юздите кон са завързана от зад носилка, на която бе положена друга тъмна фигура. Жената се препана и едва не падна, но задържа юздата на коня. металото и беше изцапано и изпокъсано, тя пристъпваше неуверено, ала нямаше никакво съмнение в твърдата и решимост да стигне там, за където бе тръгнала. Трепкащата светлина на пламтящото чучело падна върху фигурата на носилката. Това беше едър мъж, също ловит в черно на метало, под което обаче тук там прозираше окървавена броня. Бежизнените му очи гледаха към звездите. Каменният комплекс, през който преминаваха, бе построен на няколко етапа. В центъра, към който се бяха насочили, стърчаха пет двойки гигантски блокове, подредени под формата на подкова. Всяка двойка се състоеше от два изправени обелиска и хоризонтална плоча, положена върху тях. Друга хоризонтална плоча от пясъчник лежеше в самия център на комплекса, за да служи за съсредоточаваща точка при религиозните ритуали или за алтар на различни местни религии, появявали се и изчезвали в хода на времето. По късни строители бяха подредили втори полупръстен от петнисти доломити във вътрешността на първия. А още по-късно бе подреден и трети пръстен от си в пясъчник. Жената отведе коня при най-стария полукрък от камъни, и спря между два стърчащи блока. Тя плъзна качулката назад посилно по сребрелите си коси, после отвърза носилката от коня. Твърде дълго чакахме, моя любов, и изглежда са ни забелязали, прошепна тя на спътника си на език, който никой на тази планета не разбираше. Изглежда още не беше осъзнала напълно, че положението в носилката мъж не я чува и никога вече нямаше да може да я чуе. Тя забелеза изцъклените му към звездите очи и също погледна нагоре. После бавно вдигна ръка. Ето там, скъпи мой Гуалк Но Но раните по тялото му я плешеха, а разсечената и повредена фигура на медалиона под бронята му. Силен удар бе разсякал бронята и фигурата през средата. Привида и по тялото на жената премина мъчителен спазъм и за първи път от седмица насам, откакто беше тръгнала към Стоунхенд, очите ѝ се наляха със сълзи. Огромната и непосилна мъка заплашваше да я смаже. Тя чуваше песните на друидите и пукота на плъмтящото чучело и разбираше, че сега не е време да се отдава на мъката си. Жената прокара пръсти по лявата страна на каменната плоча. След миг намери онова, което търсеше и натисна с пръсти в двъгнатината. За моменти се стори, че песните на друидите са утихнали напълно, защото се възцари мъртвашка тишина. Сетне в плочата се появиха очертанията на врата, която се плъзна в страни. Жената сграбчи дръжките на носилката и я задърпа през отвора с усилие, прекомерно за устарялото й тяло. Освободен от своята тежест и тежката миризма на разлагаща се плът, конят побягна и се изгуби в мрака. Вратата се затрашна след жената, очертанията й изчезнаха и всичко остана така, както си беше преди малко, а Валон, Мерлин гребеше бавно през равната повърхност на езерото. Когато дъното на лодката задръщи по каменистия облег, той слезе, прибра греблата, завърза лодката за едно приведено дърво и тръгна по пътеката нагоре към хълма. Вървеше с прегърбени рамене и подгънати колене, като че ли носеше голяма тежест, макар да държеше само дълъг жезъл от полирано дърво, на който от време на време се подпираше. Лицето му бе скрито в сянката на спуснатата качулка, но отдолу се подаваше дълга бяла брада. Когато стигна до върха, той спя и огледа по рутените стени на манастира. После вдигна поглед към равнината от езерото. Нищо не помръдваше под ниските облаци. Сякаш някой бе изтребил както човеците, така и зверовете в околностите. Студен повей на вятъра го накара да се загърне в наметалото. Още от времето на великата битка при Камлан тази земя изглеждаше безлюдна и негостоприемна. Приближи до манастира и прекрачи прага. Покривът се бе срутил и между пробнилите гради надзърташе сивото небе. Мерлин пъхна с бръчканата си ръка в пазвата си и извади медальон, върху който бе гравирано око. Постави го пред малкия олтар, на който имаше в двъбнатина с такава форма. Подържа там медальона, после го вдигна и го прибра. Докато чакаше, този мурничаво потърка ръце. Извърна се, когато една от вратите в стената се отмести. В помещението пристъпи друга загърната в кафяво на металу фигура. Влезлият също беше с качулка и когато я вдигна, се видя покрито с бръдки лице и посребрили коси. Новодошлият се облещи, когато разпозна мъжа при ултара, Мирдин. Старецът се усмихна уморено, отдавна не ме бяха наричали така, Брин. В двора на крал Артур ми казваха Мерлин, и аз така чух. Мерлин се огледа, трябваше да доведат тук Артур, той издъхна точно на това място, Брин посочи близката стена на манастира, а екскалибур, нито сълза за краля, Брин скръсти ръце на гърдите си, зная че е мъртъв, отвърна Мерлин, скърбих по него насаме, не ми се вярва. Мерлин се изправи в цял ръст и въпреки изтощения му вид Брин неволно отстъпи. Направих каквото беше необходимо за тази страна и за народа й, но не беше достатъчно. Отбеляза Брин, по-добре, отколкото да се крия в една стара пещера, пълна с прашни свитъци. Така ли, попита Брин, но не дочека отговора, тази страна е по-зле, отколкото беше някога. Мнозина загинаха, едва не изгубихме граала, както и меча. Виждам, че вече не се смяташ за един от нас. Така е по-добре, ти предаде ордена, просто продължих напред, както трябва да направи всеки от нас. Мелин пристъпи нетърпеливо, нашият орден следи развитието на тази история още от времето на Атлантида. Някога и ние почитахме нашите богове. Но когато те започнаха да воюват помежду си, загинаха невинни хора, Атлантида бе потопена, а оцелелите се разпръснаха по света. Много пъти съм разговарял с Артур, той е бил сянка на едно от тези същества. Знаем много за великата истина, великата истина, какво знаем ние? Попита Мерлин, известно ли ние откъде са дошли боговете? Защо са останали тук? Ако се съдеше по израза на Брин, той дори не разбираше въпросите. Та да какво ставаше за техните отговори? Мерлин въздъхна и реши да смени темата, екскалибур не е само меч. Той върши и други неща. Ще има нови войни, и двете страни го искат. Хора като мен, Мерлин Кимна, признавайки ролята си в скорошните събития, ще се опитат да използват екскалибур като символ. Но той е много повече от символ. Той има цел, изключително важна цел. Мечът е парче от древна мозайка, при това с ключово значение. Брин слушаше търпеливо, дойдох тук да поправя здоровеното, призна Мерлин, и как поточно, екскалибур трябва да бъде скрит по-добре, отколкото сега, но аз не, заговори Брин, но Мерлин тропна с жезела по камения под, чуйме, Брин. Мечът трябва да бъде скрит. Откакто излезе на бял свят, тези, които наблюдавате, знаят къде се намира. Ние, аз. Пробудих същества, които беше по-добре да продължат вековния си сън, и те пратиха своите сенки за меча и граала. Пазихме ги поколения наред, но това място вече не е безопасно. Сам го знаеш, иначе нямаше да отпратиш граала надалеч, а ти откъде разбра, наблюдателите са невежи хора. Аз също бях невеж, но пътувах надалеч и видях много неща. Чел ли си някой от свитъците, които така ревниво пазиш, само онези, които можеш да разчета? Възрази Брин, а другите? Онези, които са написани с стороннически символи, никой не може да ги прочете. Аз мога и го направих. И какво казват те? Заинтригувано попита Брин. Решението да наблюдаваме, без да се намесваме, е било взето след гласуване на първата среща на наблюдателите. Гласуването не е било анонимно. Имало е такива, които са смятали, че не бива само да наблюдаваме, но и да предприемаме необходимите действия. Да се борим с боговете за свободата си, но в края на крайщата мнозинството е взело друго решение – намеси се Брин. Такъв е законът на ордена. Мерлин въздъхна тежко, това решение е взето от хора. Ние също сме хора и можем да го променим. Брин поклати глава – орденът никога няма да го промени. Нито ще има друго събрание. И ти си невеш като другите, тросна се Мерлин, и какво би направил ти с меча, по-бърза да смени темата Брин, ще го взема, с ножницата, в която се прибира, и ще го отнесе далеч от тук. Ще го скрия някъде, където никой няма да го намери, не виждам защо трябва да ти вярвам, рече Брин и се обърна към вратата. Аз бърках. Брин спря, Мерлин продължи, не биваше да се захващаме с тези същества и тяхната междуособна война. Нямаме достатъчно сили, е, и, такова е кредото на наблюдателите. Да следят, без да се намесват. Ти го наруши, това също беше грешка, отбеляза Мерлин, не бива само да наблюдаваме. Трябва да действаме, но не както направих аз, като се опитах да подражавам на тези същества, да се съюзи с едната страна срещу другата. Мислех, че Артур, той поклати глава, подмами, се, както е станало някога с първите свещеници. Трябва да се държим на страна. Единственият ни шанс е да ги атакуваме, внезапно, неочаквано, всеки път, когато ни се отдаде възможност, какво общо има това смеча, попита Брин. От него се нуждае всяка от двете страни, за да спечели войната, обясни Мелин, а сега те вече знаят, че достъпът до това място е лесен. Ето защо Ецкалибор трябва да бъде преместен. Не бива да попада в ръцете нито на сянката на Аспасия, нито на последователите на Артът, нито на едни други, още по страшни създания, които искат да го унищожат, древният врат. Мерлин Кимна, мислех, че това е мит, измислен от жреците и свещениците. Както християнския сатана, който е антипот на техния бог, във всеки мит има и честита истина. Брин прокара разтреперена ръка през брадата си. Казваш, че законът повелява наблюдателите да не се намесват, продължи Мерлин, в такъв случай как са попаднали тук Екскалибор и донесъл ги е Йосиф Ариматейски от Ярусалим. с това не е ли нарушил закона? Брин кимна неохотно, тогава нека поправя сторената грешка и да ги отнесе от тук. А ти можеш да продължиш да наблюдаваш, Екскалибор е в безопасност, произнесе Брин, но не толкова убедено, а зная, че Мерлин го прекъсна. Те дойдоха тук, за да вземат кългърлицата на Артур, нали? Брин бавно кимна, да. Онези, които чакат, значи знаят за това място. И пак ще се върнат. И аз се боя от това, призна Брин, винаги могат да открият меча. Аз обаче знам едно място, откъдето няма да могат да го вземат. Не само те, но и който и да бил от друг. Къде? Попита на мръщено Брин, на покрива на света, и къде е този покрив, това не е твоя грижа. Усмихна се Мерлин, докато мечът е там, няма от какво да се страхуваш, последва последвайме тогава, примирено каза Блин, Стоунхенч, Стоунхенч беше опустел. Там, където се издигаше сламеното чучело, сега имаше само черна пепел и отгорели кости. Друидите се бяха върнали в хълмовете, подгонени от разбойниците, които сега се скитаха из страната и се прехранваха с грабежи и плеткосване. Така беше от векове и така щеше да продължи. Много нашественици бяха виждали каменните блокове, както и много поклонници. Щяха да ги виждат и в далечното бъдеще. Небето беше посивяло, валеше слаб дъжд. В центъра на мегалитния комплекс, върху каменната плоча, се появиха очертания на врата. Тя се плъзна в и прага прекрачи фигура, загърната в черно на метало. Посрещната от дъжд, жената под на металото за да вдигне качулката. Приличеше на унази, която бе влязла преди време, само дето без 50 години по-млада. Кожата и сега бе гладка и розова, косата, гърва новочерна. Беше опитала и се бе провалила. Буалкмай беше безвъзвратно погубен, след всичките тези години, които прекараха заедно. Тя се наведе обратно към отвора и издърпа носилката с гърченото старческо тяло върху нея. Вратата се затвори, жената подмина останките на изборялото чучело, без дори да ги забележи. Когато стигна до малък хълм в покранините на Стоунхендж се обърна и погледна назад. Сдръчаваше се и дъждът без Камъните едва се различаваха през телещата се мъгла. Чувстваше се самотна, ужасно самотна, като единствения обитател на огромна равнина. Тя се отправи към самотно стърчещ дъп в дълги, разкривени клони. Беше като страж, оставен да над цялата околност. Жената заби лопата в подножието на дъба и започна да копае гроб. От и цялата нощ да го изкопа е достатъчно дълбоко. Когато първите лъчи на слънцето озариха източния хоризонт, тя излезе от дупката. На металото й бе разкаляно, косата й, покрита с пръст, а понежната кожа на дланите й личаха мехури. Тя взе на ръце изгърченото тяло на мъжа си и го положи в гроба. Допи ръка в бузата му за известно време, Сетна се изправи, братна в джоба и извади огърлицата с пресечения медальон. Погледа го известно време, Сетна пъхна ръка под наметалото си и извади още една подобна огърлица, която обаче бе съвсем здрава. Нани за счупения медальон на веригата до здравия и закачи веригата на врата си. Сетна сведа поглед към мъжа си и му заговори на техния роден език. 10 000 години те всеки ден от тези безкрайно много години. Ще те помня и обичам и през следващите 10 000. С облено сълзи лице Донхът започна да заравя гроба. Привърши след около час, извърна се и по на юг, където трябваше да изпълни още една, последна задача. Мерлин вдигна ръка и малката група наблюдатели спря. Право към тях се спускаше сияещ златист кораб. Неколцина от наблюдателите извикаха оплашено и се проснаха на земята. Корабът се приземи на няколко метра пред тях, в горния му край се отвори люк, през който излязоха мъж и жена, както и още едно същество, което очевидно не принадлежаше към човешкия род. Човеците бяха въоръжени с дълги да копия и се спуснаха към наблюдателите, а съществото остана при кораба. Идвам да взема грала, обяви жената, когато се приближи на метър от Мерлин. Тя държаше копието така, че при нужда да може да го използва веднага. Мерлин се поколеба, ако не ми го дадеш, ще умреш и пак ще го получа. Освен това искам да ми предадеш и меча, не. Жената наведе копието така, че острието му да опира гърдите на Мелин, дай ми играла и екскалибур. Някой извика зад гърба на жената. Тя се подволми, сетне погледна през рамо. Донхът стоеше върху скакалеца, опрела меч в шията на елиянеца. Мечът ще остане при нас. Извика тя, а вие можете да вземете Граала и да го върнете в архиварната. Онези, които чакат, не реагираха. Донхът притисна по силно острието на меча в шията на Ирианеца, прави, каквото ти казва, нареди той на своя език, да им Граала, обърна се Донхът към Мерлин. Магиосникът подаде на жената Граала, все още овид в бялото покривало. Донхът не помръдна от мястото си, докато двамата човеци се изкатериха обратно върху скакалеца. Едва тогава прибра меча, скочи долу и отиде при Мерлин. Скакалецът се издигна и се отправи на юг. Ще ме потърсят ли пак, попита Мерлин. Донхът изпроводи с поглед отдалечаващия се кораб. Възможно е, но не мисля. Тя се обърна към него, направи както ти наредих. отнеси меча на покрива на света. Гиза, скакалецът се приближаваше в мрака. Той увисна над върха на голямата пирамида и аирлианецът слезе с помощта на жената от онези, които чакат. Двамата се спуснаха в пътищата на Росто и се отправиха към архиварната. С помощта на скиптера, Айлианецът отвори залата и върна граала на мястото му. По обратния път Айлианецът едва вървеше. Когато излязоха от голямата пирамида, той рухна, останал без сили. Жената го вдигна на ръце и го отнесе в скакалеца. Сияещият кораб се издигна и се понесе към сърцето на Африка, но малко по-късно Айлианецът издъхна. Когато пристигнаха в горо, приземиха скакалеца в кратера близо до езерото и там погребаха извънземния заедно с скиптера. След това се прибраха в базата и се върнаха към онова, което вършиха най-добре – чакането. Г. С. Еверест бяха изминали 6 години. От първоначалните шестима наблюдатели, които придружаваха Мерлин, бяха останали само двама. Сега те бавно издъхваха близо до него. А до върха оставаше съвсем малко. Бяха стигнали до тук само благодарение на силата на своята вяра, но човешките тела имат предел на възможностите в борбата с студа и недостига на кислород. Сега тримата лежаха върху тясна площадка, сгушени един до друг. Постепенно единият наблюдател спря да трепери и утихна, сетна и вторият. Мерин издъхна последен, без да изпуска меча, който бе донесъл тук от другия край на света. Но дори в мига на сетния му дъх на устните му трепташе усмивка. Най-сетне, поне веднъж в живота, бе успял. Доларите еднакво 1916, долар са еднакво моята библиотека. Издание, ИК, Барт, 2005, ISBN, 954. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми.